Розділ 12. Завдання. Мабуть, найзгубнішим аспектом нашої війни проти червоних кораблів було почуття безпорадності, яке нас опонувало. Здавалося, що країну та її правителів виразив страшний параліч. Практика піратів була настільки незрозумілою, що весь перший рік ми провели у стані зацепеніння, наче приголомшення. На другий рік наїздів ми намагалися захищатися. Але наші бойові вміння заіржавіли. Надто довго їх використовувано лише проти принагідних розбійників, ізгоїв чи відчайдухів. Проти організованих піратів, які добре вивчили наше узбережжя, сторожові позиції, припливи й течії, ми були, мов діти. Тільки скіл принца Вереті забезпечував нам певний захист. Ніколи не довідуємося, скільки кораблів він розвернув, скількох навігаторів заплутав, скількох лоцманів збив з пантелику. Але тому, що його люди не могли збагнути, скільки він для них зробив, їм, здавалося, наче провісник, не зробив нічого. Населення бачило лише вдалі наїзди, а не кораблі, які налетіли на скелі або під час бурі запливли надто глибоко на південь. Народ занепав духом. Внутрішні герцогства бунтували проти податків для захисту берегової лінії, доступу до якої не мали. Прибережні герцогства запевняли, що тяжко працюють на податки, але жодної користі з них не мають. Отож, не можемо насправді винуватити людей за те, що їхній ентузіазм стосовно військових кораблів Веріті не був стабільним, наростаючи і опадаючи разом зі зміною народного ставлення до нього самого. Мені здавалося, що то була найдовша зима у моєму житті. Я перейшов із кабінету принца Веріті до апартаментів королеви Кетрікіну. Постукав, і мене впустила та сама дівчинка паж, що й раніше. Розмирі з її веселим личком і темним кучерявим волоссям трішки нагадували мені озерного духа. Зате настрій тих, хто перебував у середині кімнати, здавався мені пригніченим. Було там кілька жінок королеви Кетрікін, усі вони сиділи довкола рами, на якій натягнуто біле ляне полотно. Займалися його облямівкою, яскравими нитками, вишиваючи квіти і зелень. Я бував свідком подібних робіт у кімнатах майстрині-гесті. Зазвичай вони проходили весело, з балачками й добродушними жартами, гулки виблискували тягнучи хвости яскравих ниток крізь важку тканину. Але тут мало хто зивався. Жінки працювали, схиливши голови, пильно, вміло, але без веселої розмови. Пахучі свічки, рожеві й зелені горіли в кожному кутку кімнати. Їхні витончені аромати змішувалися над рамою. Кадрікін сиділа на чільному місці, керуючи роботами, а її руки працювали так само прутко, як і у всіх інших. Вона здавалася джерелом навколишньої тиші, обличчя королеви було стриманим, навіть спокійним. Її самозаглибленість була такою очевидною, що я майже бачив стіни довкола неї. Погляд був лагідним, очі привітними, але я взагалі не відчував її присутності. Вона була як посудана з прохолодною непорушною водою одягнена в просто довгу зелену сукню, більше в гірському стілі, ніж за модою оленячого замку. Зняла всі свої прикраси. Королева глянула на мене і запитально усміхнулася. Я почувався, як пришелець, стороннє тіло в групі пильних учнів та їхнього наставника. Отож, замість того, щоб просто привітатися, я намагався виправдати свою присутність. Говорив формально, пам'ятаючи про жінок, які все помічали. «Королева Кетрікін, король в очікуванні веріті, просив мене передати вам послання». Здавалося, що в її очах щось зблиснуло і знову згасло. «Так», – рівним тоном сказала вона. «Жодна голка не спинила стрибків свого танцю, але я був певний, що кожне вухо чекає всіх звісток, які я міг принести». На вершині вежі був колись сад, званий «Садом королеви». Як казав король Вереті, там були і з вазони із зеленю та невеличкі водойми. Була це обитель квітучих рослин і рибок, а вітер гойдав дзвіночки. Цей сад належав його матері, моя королево. Він хоче, щоб тепер сад став вашим. Непорушність біля столу ще більш поглибилася. Очі Кітрікін дуже розширилися. Вона обережно перепитала: Ти впевнений у цьому посланні? Звичайно міледі, мене здивувала її реакція. Він сказав, що справило б йому велике задоволення побачити сад відновленим, говорив про нього з великою ніжністю, особливо тоді, коли згадував грядки квітучого чебрецю. Обличчя Кітрікін просяяло від радості, наче квітка, що розкрила свої пелюстки. Вона піднесла руку до губ, судомно вдихнула крізь пальці. До блідого обличчя припливла кров, зром'янявши щоки, її очі блищали. Я мушу його побачити. скрикнула вона. Мушу негайно його побачити. Різко підвелася. «Розмарі, мій плащ та рукавички, прошу!» Проминистим поглядом обвела своїх дам. «Чи ви не хотіли б теж узяти свої плащі та рукавички і скласти мені товариство?» «Моя королева сьогодні найлютіша буря!» Невпевнено почала одна. Але інша літня жінка з материнським виразом обличчя, леді Модесті, повільно підвелася. «Я піду з вами на вершину вежі. Плаку!» Хлопчик, що було дрімав у кутку, схопився на ноги. «Збігай і принеси мого та рукавички. І мій каптор!» Вона знову обернулася до Кетрікін. «Я добре пам'ятаю цей сад з часів королеви Констанс. Багато приємних годин провела я там в її товаристві. Радо допоможу його відновити». Тоді на мить ледь достатньо для удара серця настала тиша, а за тим замитушилися і інші леді. Перш ніж я повернувся з власним плащем, усі були вже готові до виходу. Я почувався дивно, ведучи цю дамську процесію через твердиню, а потім підіймаючись вгору до саду королеви. До того часу за мною та Кетрікін йшло вже чимало люду, рахуючи пажів та цікавських. Коли я вів їх стрімкими кам'яними сходами, королева йшла одразу ж за мною. Інші довгим шлейфом тягнулися позаду. Коли я спробував відчинити тяжкі двері, присипані ззовні снігом, Кетрікін тихо спитала. «Він мені вибачив, правда?» Я зупинився, щоб перевести подих. Штовхання дверей плечем не пішло на користь моєї пораненої шиї. Передпліччя тупо пульсувало. «Моя королева?» – запитав я у відповідь. «Мій пан Веріті пробачив мені і так це показує? Ох, я створю сад, який буде нашим спільним. Ніколи більше не завдам йому сорому». Коли я дивився на її захоплену усмішку, вона сама злегка приклалася плечем до дверей і розчинила їх. Доки я стояв кліпаючи в холоді та світлі зимового дня, вона вийшла на вершину вежі. Пройшла крізь замет скрипучого снігу по коліна завглибшки, навіть не звернувши на нього уваги. Я розглянув порожню вершину вежі і міркував, чи не збожеволів часом. Нічого тут не було, лише вкриті крижаною кіркою снігові замети під голинявим небом. Сніг засипав звалені вдовж однієї зі стін статуї та квіткові горщики. Я приготувався вислухати слова розчарування Кетрікін, натомість вона стала в центрі, де вітер кружляв довкола неї сніговим вихором, здійняла руки і сама закрутилася, сміючись, як дитина. «Тут так гарно!» – гукнула вона. Я рушив слідом за нею, а інші пішли за мною. За мить Кетрікін дісталася звалених статуй, горщиків та посудин, що лежали під стіною. Змила сніг, зі щоки Херовима так ніжно, наче була його матір'ю. Згорнула сніговий тягар з кам'яної лави, а тоді підняла Херовима і посадила на неї. Статуя не була маленькою, але сильна росла Кетрікен енергійно зчищала наметений сніг зі ще кількох фігур. Радісно скрикувала над ними, вимагаючи, щоб жінки підійшли помилуватися. Я стояв трохи позаду. Мене обівав холодний вітер, викликаючи біль у ранах і пробуджуючи тяжкі спомини. Тут стояв я колись, майже голодний, на холоді, коли Галан намагався втовкти у мене здібність до скілу. Стояв тут, саме на цьому місці, коли він бив мене, як собаку. Тут змагався з ним, а під час бою було спалено та покалічно весь скіл, який я колись мав. Це місце зоставалося для мене гірким. Я задумався, чи будь-який сад, хай який мирний та зелений, зможе мене зачарувати, якщо виросте на цьому камені. Одна низька стіна манила мене. Я знав, що, підійшовши до неї та глянувши через край, побачив внизу скелясті кліфи, тому і не підійшов. Швидкий кінець, який колись обіцяло мені падіння звідси, вже мене не спокушав. Я відштовхнув давнє галанове навіювання з кілом і повернувся, щоб бачити королеву. На білому тлі снігу та каміння її кольори ожили. Є така квітка, звана підсніжником. Інколи вона розцвітає, тільки не відступають зимові сніги. Кетрікін її мені нагадувала. Її біле волосся раптом стало золотим проти зеленого плаща, який вона мала на собі. Губи почервоніли, а щоки порявіли, наче троянди, що знову тут розквітнуть. І її очі спалахували, як блакитні самоцвіти, коли вона видобувала черговий скарб, крикуючи над ним. На противагу їй, її темноволосі леді, з очима чорними або карами, були закутані і закриті від зимового холоду. Вони стояли тихо погоджуючись зі своєю королевою і втічаючись її радістю, але також потираючи змерзлі пальці або щільніше закутуючись у плащі, щоб захиститися від вітру. Я подумав, думав, що Веріті мав би побачити її такою, у близьку запалу та життя. Тоді її неодмінно б покохав. Її життєва снага палала, як у нього, коли він полював або їздив вверхи. Колись. Тут, звичайно, досить мило, зважилася сказати одна з дам. Але дуже холодно, і мало що можна зробити, доки сніг не розтане, а вітер не полагіднішеє. Ох, але ж ви помиляєтесь! Скрикнула королева Кетрікін. Голосно засміялася, підводячись від своїх скарбів, і знову пішла до центру майданчика. Сад починається в серці. Завтра я мушу змести сніг та лід із вершини вежі, а тоді слід розставити всі ці лави та статуї. Але як? Як спиці в колесі? Як чудовий лабіринт? За правилами, виходячи з розміру теми, існують тисячі способів упорядкувати їх, і я мушу поекспериментувати. Чи, можливо, і мій пан згадає, розповість мені, як тут було колись? Тоді я зможу повернути йому сад його дитинства. Завтра, королева Кетрікін, небо потемніло і холодніше, порадила леді Модесті. Я бачив, як тяжко було літній жінці підніматися вгору та стояти на морозі. Але вона приязно всміхалася, кажучи, «Можливо, я зуміла б вам сьогодні розповісти, що пам'ятаю з цього саду». «Справді!» – скрикнула Катрікін і стиснула руки жінки своїми долонями. Усмішка, якою вона обдарувала леді Модесті, була як благословення. «Це буде для мене радістю!» І на цих словах ми почали повільно спускатися з даху. Я йшов останнім, зачинив за собою двері і на мить зупинився, даючи змогу очам звикнути до темряві у вежі. Внизу піді мною підстрибували свічки, це всі інші спускалися вниз. Подумки я благословив пажа, який здогадався збігати і принести свічки. Пішов повільніше. Уся моя рука від вовчих укусів до місця розсіченого мечем жахливо пульсувала. Я подумав про радість Кетрікін і тішився з неї, хоча і почувався винуватим, знаючи на якому хисткому фундаменті збудована цю радість. Веріті з полегшенням... Пристав на мою намову віддати садке Трікін, але це не мало для нього такого значення, як для неї. Вона накинеться на цей проект, наче б мала спородити храм їхнього кохання. Я сумніваюся, чи завтра Веретя навіть згадає, що так її обдарував. Спускаючись сходами, я почувався одночасно і зрадником, і дурним. Я пішов вечеряти з думкою, що волів би бути сам. Тож поминував залу і натомість подався до кімнати при кухні, де їли вартовці. Там я зустрів Баріча і Генза за спільною трапезою. Вони запросили мене приєднатися до них, а я не міг відмовитися. Та коли усів, усе йшло так, наче мене там і не було. Вони не виключали мене з розмови. Але розмовляли про життя, яке я вже з ними не ділив. Численні подробиці того, що відбулося в стайнях та пташиних клітках, тепер від мене вислизали. Вони обговорювали проблеми з упевненою живавістю людей, які зблизька знають тему. Я дедалі частіше помічав, що під їхнім словам, але сам нічого не додаю до розмови. Вони добре розумілися. Баріч не розмовляв із Гензом зверхню. Але той не приховував поваги до чоловіка, якого беззаперечно вважав своїм начальником. За недовгий час Генз багато навчився від Баріча. Минулої осіні він залишив Оленічий замок як простий стаєний хлопець, Тепер зі знанням справи говорив про яструбів та собак і поважно розпитував в про добір плідників при розведенні коней. Коли вони встали, щоб вийти, я ще не закінчив їсти. Генц турбувався через собаку, якого сьогодні хвицнув кінь. Побажали мені доброго вечора і далі розмовляли між собою, виходячи у двері. Я сидів мовчки. Крім мене, там були інші люди, вартовці і солдати, що їли, пили та розмовляли. Приємні відголоси розмови, стукіт ложок об край горщика, глухий звук, з яким хтось відрізав клин, відкружала сиру, були наче музика. У кімнаті пахло їжею та людьми, дровами, що горіли у вогнищі, розлитим пивом і розкішною душеницею, яка побулькувала на вогні. Я мав почуватися задоволеним, а не схвильованим. Чи сумним, чи самотнім. «Брата, вже йду, зустрічай мене біля старого свинарника». Нічний окий полював далеко. Я прийшов першим, стояв у темряві і чекав на нього. У моїй турбині був горщик з маззю, а ще я приніс турбину кісток. Довкола вирував сніг, нескінченний танець зимових іскор. Мої очі вдивлялися у темряву, я відчував його, знав, що він близько, та все-таки він умів вистрибнути й застати мене в зненацька. Був милосердним, обійшовся тим, що куснув і потрусив моє здорове зап'ястя. Ми ввійшли до хатки. Я запалив недогарок свічки і оглянув його плече. Минулого вечора я був втомленим і страждав від болю, отож зі втіхою побачив, що зробив добру роботу. обстриг при самій шкірі густу шерсть і підшерсток довкола розрізу і витер рану чистим снігом. Вона же вкрилася грубим темним струпом. Сьогодні ще трохи кровоточила, але не надто. Я наклав солідний шар мазі. Нічну ледь скривився, але піддався моїм маніпуляціям. Затим відвернув голову і обнюхав змазане місце. «Осічий жир», – зауважив він і почав його лизати. Я дозволив йому це. Ніщо в мазі йому не зашкодить, а його язик краще втреї і врану, ніж мої пальці. «Ти голодний?» – спитав я. «Не дуже. Біля старої стіни багато мишей», – тоді й занюхавши запах принесеної мною турбини. «Але трохи яловичина або дичини ще поміститься». Я викинув йому купу кісток, і він рвонувся вниз, обнюхав їх, а тоді я вибрав м'ясистий суглоб і заходився його обгризати. Скоро полюємо, він показав мені перекованих. Ще день чи два, щоб наступного разу я міг утримати меча. Я тебе не винувачу, коров'яче зуби на зброя, але не чекай надто довго. Чому? Бо я їх сьогодні бачив, безглуздих Знайшли з дохлого від морозу оленя на березі струмка, і тепер їдять його. Брудне, смердюче м'ясо, а вони їдять. Але воно їх ненадовго затримає. Завтра підійдуть ближче. То завтра ми і полюємо. Покажи мені, де ти їх бачив. Я заплющив очі і розпізнав берег струмка, який він для мене згадав. Я й не знав, що ти так далеко заходиш. Як же ти йшов туди сьогодні з пораненим плечем? Це зовсім недалеко. У його голосі була крихта бравурності. І я знав, що ми їх шукатимемо, але сам можу подорожувати значно швидше. Мені легше їх знайти, а тоді забрати тебе до них і на полювання. Навряд чи це полювання нічноокий. Ні, але ми це робимо для нашої зграї. Якийсь час я сидів із ним у дружньому мовчанні, спостерігаючи, як він гризе принесені мною кості. За цю зиму він гарно підріс. На добрих харчах і звільнившись із клітки, набрав ваги і розвинув м'язи. На його сіре хутро може падати сніг, але товсті чорні волоски, що пробувалися крізь тонші сірі, скидали сніжинки і захищали його шкіру від вологи. Пахнув здоров'ям, не псиною, як перегодовані собаки, що не виходять із дому і мало рухаються, а чистим диким запахом. «Ти врятував мені життя вчора?» «Ти врятував мене від смерті у клітці?» «Мабуть, я так довго був сам, що вже й забув, як це мати друга?» Він перестав обгризати кістку і глянув на мене. Наче м'яко усміхаючись. «Друга? Це надто мало, брате. Це не про нас. То й не дивись на мене так. Я буду для тебе тим, ким і ти для мене. Братом по і із Граєю. Але я – це не все, що тобі потрібно». Він знову зайнявся розгризанням кустей, а я сидів, розгризаючи його слова. «Добре, спи, брате», – сказав я йому, виходячи. Він шмихнув. «Спати? Навряд чи». Місяць може пробитися крізь хмари і дати мені трохи світла для полювання. А як ні, то може й спати. Я кивнув і залишив його з кістками. Повертаючись до замку, почувався не таким похмурим і самотнім, як до того, але переживав теж почуття провини, через що нічно на оки настільки узгоджує своє життя і волю з моїми. Здавалося, що винюхування перекованих нівичить його чистоту. Для зграї. Це для добра зграї. «Безглузді намагаються вийти на нашу територію. Не можемо їм цього дозволити». Таке пояснення звучало для нього цілком задовільно, і він дивувався, що я цим переймаюся. Я кивнув у темряві від імені нас обох і штовхнув кухонні двері, повертаючись до жовтого світла і тепла. Я піднявся сходами до своєї кімнати, міркуючи, що зробив упродовж останніх кількох днів. Мав намір випустити Вовка на волю. Натомість ми з ним побраталися. Через це я не шкодував. Пішов перестерегти Вереті про нових перекованих в околиці Оленічого замку, але вже там довідався, що він уже про них знає і доручає мені завдання вивчати старішин та намагатися розшукати інших скілерів. Я просив принца дати кетрікін сад, щоб це заняття відвернуло її від болісних думок. Натомість її ошукав і ще зміцнив її кохання до Вереті. Я зупинився на сходовому майданчику, щоб віддихатися. Подумав, що, можливо, усі ми танцюємо так, як заграє нам блазень. Хіба ж він не підказав мені частину цього? Я знову відчув у своїй кишені бронзовий ключ. Що ж, цей час годиться так само, як і кожен інший. Берті не було в його спальні, але чарім був. Він без жодних застережень дозволив мені увійти і скористатися ключем. Я зібрав в оберемок знайдений там сувої, їх було більше, ніж я сподівався. Повернувся з ними до своєї кімнати і поклав на одежну скриню. Розпалив вогонь у камінні, глянув на перев'язку рани на шиї. Тканина збилася в бридкий клубок, забруднилася і просякла кров'ю. Я знав, що мушу її змінити. Трохи пізніше. Докинув дров у вогонь, переглянув сувої павуче дрібне письмо, побляклі ілюстрації. Тоді я звів погляд і пробіг ним по кімнаті. Ліжко, скриня, маленька підставка біля ліжка, глек і миска з водою для вмивання. Дуже потворний гобелен, на якому король Вайсдом радився з жовтуватим старішиною. Канделябр із кількома свічками на камінній полиці. Навряд чи щось тут змінилося за роки, коли я тут жив, починаючи від першої ночі, коли сюди перебрався. То була примітивна і безрадісна кімната, цілковито позбавлена уяви. Раптом я теж став примітивною і безрадісною істотою, цілковито позбавленою уяви. Роздобував, полював і вбивав. Виконував накази. Радше собака, ніж людина. І навіть не собака, улюбленість, якого хвалять і гладять. Один із робочої зграї. Коли востаннє я чув короля Шрюда? Або Чейда? Навіть блазень мене висміяв. Ким, зрештою, я був для всіх інших, окрім як знаряддям? Чи був хтось, що дбав би про мене? Мене самого? Зненацька я відчув, що не можу довше зоставатись у своєму власному товаристві. Відклав вибраний раніше сувій і вийшов із кімнати. Коли я постукав у двері Пейшенс, мене привітала тиша. Після паузи визвалася Лейсі. «Хто це?» «Це всього-навсього Фіц Чіверлі». Фіц Чіверлі?» Голос дещо здивований. Час надто пізній для моїх відвідин. Зазвичай я приходив за дня. Тоді я із задоволенням почув звук відсування засува та відмикання замка. Звернула увагу на те, що я казав. – подумав я. Двері повільно розчинилися, і Лейсі відступила, щоб впустити мене, при цьому з ваганням усміхаючись. Я увійшов досередини, тепло привітався з Лейсі, а тоді розвернувся, шукаючи Пейшенс. Здогадався, що вона в іншій кімнаті, але в кутку, опустивши очі над рукоділлям, сиділа Моллі. Не глянула на мене, наче й не помітила моєї присутності. Волосся зібране ззаду у вузол, прикрите мережевою вною наколкою. На іншій жінці її синя сукня могла бути простою і скромною, на Моллі була безбарвною. Вона не відривала очей від своєї роботи. Я глянув на Лесі, що відповіла мені прямим поглядом. Тоді знову перевів очі на Молі і щось у мені піддалося. Ступивши чотири кроки, я опинився біля неї. Став навколюшки її крісла, і коли вона від мене відсахнулась, схопив її руку і підніс собі до губ. — Фіцца Чіверлі! голос Пейшенс позаду мене був обуреним. Я озирнувся і побачив леді у дверях. Її очі звузилися від гніву, я відвернувся від неї. Молі відвернула від мене обличчя, я тримав її за руку і тихо говорив. «Я так більше не можу. Хай як це по-дурному, хай як це небезпечно, хай будь-що подумають інші, і я більше не витримаю розлуки з тобою». Вона вивільнила руку, а я дозволив їй це, бажаючи завдати болю її пальцем, але піймав її за спідницю і вчепився, наче вперта дитина. «Будай, порозмовляй зі мною!» – благав я Моллі, але озвалася Пейшенс. «Фіт, це чіверлі! Так не годиться! Припини нагайно!» Не годилося бути немудрим, недопустимим, коли мій батько покохав вас. Але він не вагався. Здогадуюся, що він почувався тоді так само, як я зараз. Я не відводив погляду від Моллі. Це так здивувало Пейшенс, що дало мені мить тиші, Але Моллі відклала своє шиття і підвелася відступила, а коли стало зрозуміло, що я мушу або її відпустити, або ж розірвати тканину на її спідниці, я її відпустив. Звільнившись від мене, вона відійшла. Чи меледі Пейшенс вибачить мені цього вечора? Безсумнівно, — відповіла Пейшенс, але її голос зовсім не був безсумнівним. Якщо ти підеш, мені нічого не залишиться. Я знав, що це звучить надто драматично, і все ще стояв на вколішках біля її крісла. «Якщо я залишуся, тобі теж нічого не зостанеться», – спокійно промовила Моллі, знімаючи фартушок та вішуючи його на гачку. «Я служниця. Ти молодий шляхтич із королівського роду. Між нами нічого не може бути. Я зрозуміла це за останні кілька тижнів». «Ні», – я підвівся і підійшов до неї, але заборонив собі її торкатися. «Ти Моллі, а я новачок». «Може, колись», – погодилася Моллі. Тоді зітхнула. Але не зараз. Не робіться для мене ще складнішим, пане. Дайте мені спокій. Мені нікуди піти. Я мушу залишатися тут і працювати, принаймні, доки не зароблю достатньо. Раптом вона труснула головою. Добраніч, Меледі, добра ніч, Лесі, добра ніч, пане. Вона відвернулася від мене. Лесі стояла непорушно. Я помітив, що вона не відчинила дверей Молі, але Молі так і не зупинилася. Двері за нею щільно зачинилися, у кімнаті запанувала страшна тиша. «Що ж, – зрештою перевела дух Пейшенс, – я рада, що принаймні одне з вас має якийсь глуст. Що за біда тебе, – опосіла Фіце Чіверлі, – щоб прийти сюди і напасти на мою покоївку? – Це кохання мене опосіло, – відверто сказав я. Впав у крісло і охопив голову руками. Це мене опосіла мука від самотності. – Тому ти сюди і прийшов? – голос Пейшенс звучав дуже ображено. – Ні, я прийшов до вас. Не знав, що вона тут. Але коли її побачив, воно просто мене здолало. Це правда, Пейшенс, я так далі не можу. «Що ж, краще б ти міг, бо доведеться!» Слова були твердими, але вона зітхнула, промовляючи їх. «Чи Молі казала про це про мене? Вам? Я мушу знати. Прошу!» Я розбив їхнє мовчання і обмін поглядами. «Вона справді хоче, щоб я її облишив? Вона так мною гордує?» Хіба ж я не робив усього, щоб ви від мене вимагали? Я чекав, Пейшенс. Уникав її, намагався не розмовляти з нею, але коли ж це закінчиться? Чи це такий ваш план? Тримати нас нарізно, доки ми не забудемо одне про одного? Це не спрацює. Я не дитина, а вона не іграшка, яку ви від мене ховаєте, доки моєї уваги не перевернуть інші розваги. Це Моллі, а вона моє серце, і я не дозволю їй піти. Боюся, що ти мусиш тяжко промовила Пейшенс. «Чому? Вона вибрала іншого?» Пейшенс відмахнулася від моїх слів, наче від дзищання комахи. «Ні, вона не легковажна, аж ніяк. Вона розумна і працьовита, чутлива і сильна духом. Я розумію, чому ти віддав їй своє серце. Але вона теж має свою гордість. Молі бачить те, чого ти не можеш збагнути. Ви походите з настільки далеких одне від одного місць, що неможлива жодна зустріч посередині. Навіть коли б Шрюд погодився на цей шлюб, що дуже сумнівно, як би ви жили? Ти ж не можеш покинути твердиню, спуститися до міста і працювати у свічній крамниці. І знаєш, що не можеш. А чи тішло б моля її життя, якби ти затримав її тут? Попри всі її цноти, люди, що добре її не знають, бачили б лише різницю вашого становища. І її б вважали лише забавкою низьких пристрастей, які ти собі дозволив. Ох, бастарт накинув оком на покоївку своєї мачухи. Видно, один зайвий раз затис її в кутко, а тепер мусить платити за музику. Ти знаєш, про що я? Я знав. Мені байдуже, що казали б люди. Ти, може, це і витримав би. А що, Молі? А що, ваші діти? Я мовчав. Пейшен зглянула на свої руки, безчинно складені на колінах. Ти молодий, фіце-чіверлі. Дуже тихо, дуже заспокійливо промовила вона. Я знаю, що зараз ти цьому не повіриш, але ти можеш зустріти іншу, ближчу до тебе становищем, і вона теж може. Вона заслуговує шансу на щастя. Можливо, тобі слід відступити. Дай собі рік чи близько того, і якщо твоє серце не зміниться, то що ж? Моє серце не зміниться. Боюся, що її теж, – відверто сказала Пейшенс. Ти їй не байдужий, Фіце. Не знаючи, хто ти насправді, вона віддала тобі серце. Оце і все, що вона мені сказала. Я не хочу розкривати її зізнань, але якщо ти чинитимеш так, як вона просить, і облишиш її, то вона сама ніколи тобі цього не скаже. Тож я казатиму і сподіваюся, що ти не звинуватиш мене за біль, якого мушу тобі завдати. Вона знає, що це неможливо. Вона не хоче бути служницею, що вийшла за шляхтича. Не хоче, щоб її діти були дочками чи синами замкової служниці. Отож вона заощаджує той дріб'язок, який я можу їй заплатити. Купує віск, пахощі, далі займається своїм ремеслом, найкраще як може. Вона збирається заощадити досить, щоб розпочати все спочатку у своїй власній крамничці. Це не так швидко станеться, але така є її мета. Пейшенс замовкла. Вона не бачить місця для тебе в такому житті. Я довго сидів міркуючи. Ні Лейсі, ні Пейшенс не озиралися. Під час нашої мовчанки Лесі повільно поралася, зговорюючи чай. Випхнула чашку мені в руки, я звів очі та спробував її усміхнутися, обережно відставив чай. «Ви з самого початку знали, що до цього дійде?» – спитав я. «Я цього побоювалася», – просто сказала Пейшенс. «Але знала також, що нічим не можу зарадити, і ти теж не можеш». Я сидів непорушно, навіть не думаючи. Під старою хаткою, у виритій пазурами нури, нічний на дрімав над кісткою. Я легенько його торкнувся, навіть не будячи. Його спокійне дихання було якором, за який я вхопився. «Фіце, що ти робитимеш?» Очі пекли мені від сліз, я кліпнув, і це минуло. «Те, що мені сказано, із зусиллям сказав я. Чи я ж чинив колись інакше?» Я повільно встав. Пейшенс мовчала. Рана на моїй шиї пульсувала, раптом одним єдиним моїм бажанням став сон. Вона кивнула мені, коли я попросив пробачення. Вже у дверях я зупинився. От чому я прийшов цього вечора, крім того, щоб з вами побачитися. Королева Кетрікін збирається відновити сад королеви, той, на вершині вежі. Вона згадувала, що хотіла б знати, як його було влаштовано спочатку, за часів королеви Констанс. Я подумав, що ви могли б це згадати для неї. Пейшенс завагалася. Я його пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю. Якусь мить вона мовчала, а тоді посвітлішала на виду. Я його тобі намалюю і все поясню, а ти все передаси королеві. Я глянув її в очі. Думаю, що вам слід піти до неї. Гадаю, що її б це дуже втішило. Фіце, мені завжди було складно з людьми. Її голос зламався. Я певна, що здамся їй дивною, нудною. Я не можу... Голос урвався. «Королева Кетрікін дуже самотня», – сказав я тихо. «Її оточують передворні дами, але не думаю, щоб вона мала справжніх друзів. Ви колись були королевою в очікуванні. Не можете згадати, як це?» «Я думаю, що наше становище дуже відрізняється». «Можливо», – погодився я. Обернувся, щоб вийти. Насамперед, ви мали чуйного і люблячого чоловіка. Пейшенс позаду мене дещо вражено скрикнула. І не думаю, щоб принц Регал був тоді таким хитромудрим, як зараз. А ви ще мали Лейсі на свій захист. Так, леді Пейшенс. Я певен, що її становище дуже відрізняється від вашого. Воно куди складніше. Фіце-чіверлі! Я зупинився у дверях. Повернися, коли я з тобою розмовляю. Я повільно обернувся, а вона тупнула на мене ногою. «Тебе справді описіла хвороба. Ти хочеш мене присоромити? Думаєш, я не виконую свого обов'язку? Не знаю свого обов'язку?» «Міледі!» «Піду до неї завтра. Нехай думає, що я дивна, незугарна і нерозумна. Не зі мною і шкодуватиме, що я взагалі прийшла. А тоді ти мене перепросиш за те, що змусив це зробити». «Я певен, що ви самі краще знаєте, міледі!» «Припини свої двірівські хитрощі та йди, нестерпний хлопчисько!» Вона ще раз ступнула ногою, а тоді відвернулася, втекла назад до своєї спальні. Лейсі притримала мені двері, коли я виходив, її губи стислися в тонку лінію, очі були опущені, наче вона щосили стримувалася. «Ну як?» – спитав я, виходячи. Знав, що вона не все ще мені сказала. «Я думаю, що ти дуже схожа на свого батька», – терпко зауважила Лейсі. «Хіба що не такий уперти, як він?» «Той так легко не здавався». Вона зачинила за мною двері. Якусь мить я дивився на них, а потім повернувся у свою кімнату. Я знав, що мушу змінити перев'язку на шиї. Піднявся сходами, моє плече пульсувало щокроку. Зупинився на майданчику. Якийсь час розглядав свічки в канделябрах. Тоді почав підніматися на наступний поверх. За кілька хвилин я обережно постукав у її двері. Крізь щілину під дверима просочувалося жовте світло свічки, але коли я постукав, воно негайно зникло. Я витяг ножа і, грюкаючи, спробував відсунути засув на дверях. Вона його поміняла. Здавалося, що додано ще один стержень, важче, ніж могло підняти вістря мого ножа. Тож я покинув цю справу і пішов собі. Униз куди легше, ніж угору. Насправді може бути аж надто легко, коли одна рука поранена. Я глянув вниз на хвилі, що пінилися білим мережевом, розбиваючись об далекі скелі. Нічного мав рацію. Місяць зумів хоч трохи пробитися з-під хмар. Моя рука в рукавичці трохи зсунулася по шнурку, а я крекнув, коли вся вага тіла дісталася пораненій руці. Небагато зосталося, пообіцяв я собі. Спустився ще на два кроки. Лиштва вікна молі була вужчою, ніж я сподівався. Я всівся на ній, обкрутивши шнурок довкола руки. Вістря ножа легко ввійшло в шпарину між виконницями, вони були погано допасовані. Верхня засувка піддалася, і я саме змагався з нижньою, коли почув її голос зсередини. Якщо ти залізеш, кричатиму. Прибіжать вартові. То ти краще наготуєм чаю, похмуро відповів я і знову взявся за нижню засувку. Моллі в миттю відчинила виконниці, Стояла у вікні, а вогонь, що танцював у каміні, освітлював її ззаду. Мала на собі нічну сорочку, але ще не заплила волосся. Воно було розпущене і виблизкувало щойно розчесане. На плечі накинута шаль. «Забирайся!» – люто сказала вона. Геть звідси!» «Не можу!» Засупів я. Не маю сили видертися вгору, а шнурок за короткий, щоб дістатися під мурку. Ти не можеш сюди війти, уперто повторила вона. Дуже добре. Я сівся на парапеті, одна нога в кімнаті, друга звисає через вікно. Повз мене прорвався вітер, розвіяв її нічну одіж і розмухав полум'я в каміні. Я мовчав. За мить вона почала тремтіти. Чого ти хочеш? сердито запитала. Тебе. Я прийшов тобі сказати, що завтра йду до короля просити дозвола одружитися з тобою. Ці слова цілком несподівано злетіли мені з уст. Раптом я усвідомив, що можу казати і робити все. Геть усе. Молі якусь мить дивилася, потім стишивши голос сказала. Я не хочу з тобою одружуватися. А я не збираюся йому це казати. Я виявив, що щирюся до неї. Ти нестерпний. Так. І дуже перемерзлий. Прошу, дозволь мені принаймні забратися з холоду. Вона не дозволила. Однак відступила від вікна. Я легко зістрибнув, незважаючи на завданий руці струс. Зачинив вікониці. Перейшов через кімнату, став навколішки біля каміна і докинув туди дров, розвівши потужне вогнище, щоб вигнати з кімнати холод. Тоді підвівся і почав відігрівати руки. Молі не сказала ні слова. Стояла пряма, як меч, схрестивши руки на грудях. І глянув на неї і усміхнувся. Вона не усміхалася. «Ти мусиш і ти. Я відчував, що моя усмішка зникає. Моля, прошу, поговори зі мною. Я думав, що коли ми востаннє розмовляли, то розуміли одне одного. Тепер ти не кажеш мені жодного слова і відвертаєшся від мене. Я не знаю, що змінилося, не розумію, що між нами відбувається. Нічого!» Раптом вона здалася мене дуже ламкою. «Нічого між нами не відбувається. Нічого не може між нами відбуватися, фіцечіверлі!» І це ім'я так дивно зазвучало на її губах. Я мала час подумати. Коли б ти прийшов до мене отак тиждень тому, місяць тому, поривчастий та усміхнений, то знаю, щоб я піддалась. На її обличчі з'явилася тінь сумної посмішки, так, ніби вона могла б згадувати, як нині мертва дитина стрибала колись давно у літній день. Але ти цього не зробив. Був коректним, практичним, і все робив правильно. Може, це звучить по-дурному, але мені це завдало болю. І я сказала собі, що коли б ти любив мене так глибоко, як запевняв, то ніщо, ні стіни, ні манери, ні репутація, ні протокол, ніщо не завадило б тобі побачитися зі мною. Тієї ночі, коли ти прийшов, коли ми, але це нічого не змінило. Ти не повернувся. Але ж це для твого блага, для твоєї репутації, увічче й почав я. Цс. Кажу тобі, що це дурне, але почуття не мусять бути мудрими. Вони просто є. Твоє кохання до мене не було мудрим, і моя небайдужість до тебе. Я до цього додумалася. І ще додумалася, що мудрість мусить пересилити почуття. Вона зітхнула. Я так лютувала, коли твій дядько вперше зі мною розмовляв. Так обурювалася. Ця розмова змусила мене до непокори, до твердого рішення зостатися, хай б нас розділяло, а я не камінь. Та навіть коли б я й була, то камінь не витримає під постійними холодними краплями здорового глузду. «Мій дядько? Принц Регал? Я не міг повірити такій підступності. Вона повільно кивнула. Він хотів, щоб я нікому не розповідала про його візит. Нічого, казав він, нічого не вдалося б здобути, якби ти про це довідався. Він мусить діяти в інтересах родини. Казавши, що я повинна це зрозуміти. Я і зрозуміла, але це мене розлютило. І лише з часом завдяки йому збагнуло, що це і в моїх інтересах. Вона замовкла і провела рукою по щоці. Плакала. Беззвучно, лише сльози текли, коли говорила. Я підійшов до неї через кімнату. Спробував пригорнути. Вона опиралася, і це мене здивувало. Я обіймав її обережно, наче вона була метеликом, якого легко розчавити. Схилила голову вперед, так що її чоло ледь торкалося мого плеча, і говорила в мої груди. Через кілька місяців я не збираю досить, щоб почати все наново. Не розпочну власної справи, а винайму десь кімнатку і знайду роботу, яка дасть мені утримання. І заощаджуватиму на крамничку. От що я збираюся робити? Леді Пейшенс добра, а Лейсі стала мені справжнім другом. Але мені не подобається бути служницею. І я не робитиму цього довше, ніж мушу. Вона замовкла і нерухомо стояла в моїх обіймах. Трішечки дрижала, наче з утоми, Мабуть, їй забракло слів. «Що казав тобі мій дядько?» – обережно спитав я. Ох. Вона ковтнула слину і потерлася об мене обличчям. Певно, витирала сльози об мою сорочку. Тільки те, чого я могла від нього сподіватися. Коли прийшов до мене вперше, був холодним і тримався на відстані, думав, що я вулична шльондра. Сувора мене застеріг, що король більше не терпітиме скандалу, намагався дізнатися, чи я не вагітна. Звичайно ж, я розлютилася, сказала йому, що це неможливо, що ми ніколи. Моллі замовкла, і я відчув, що їй було страшенно соромно через те, що хтось міг про таке питати. «Тоді сказав мені, що коли так, то це добре. Питав мене, чого б я хотіла, як відшкодування за твій обман?» Це слово було, як цизорик, що прокочувався в моїх нудрощах. Шеленство, яке я відчував, наростало, але я змусив себе мовчати, щоб вона могла все викласти. Я сказала йому, що нічого не сподіваюся, що обманювала себе так само, як і ти обманював мене. Тоді він запропонував мені гроші. І піти геть. І ніколи про тебе не говорити, чи про те, що між нами було. Молі тяжко було говорити. Її голос на кожній фразі ставав вищим і напруженішим. Намагалася бути спокійною, але я знав, що це не так. Запропонував мені достатньо, щоб відкрити свічну крамничку. Я була сердита. Сказала йому, що не можу за плату перестати кохати когось що коли б гроші змусили мене когось полюбити або розлюбити, то я справді була б шльондрою. Він дуже розлютився, але пішов. Раптом вона судомно захлипала, а тоді завмерла. Я легко провів долонями по її ременах, відчуваючи там напруження. Туркнувся її волосся, м'якішого за будь-яку кінську гриву, і гладив його. — Регал капостить, — почув я свій голос. — Хоче скривдити мене, відсилаючи тебе геть покрити мене соромом, муразавши тебе. Я потрусив головою, дивуючись власній дурості. Мені слід було це передбачити, але все, що я надумав, це те, що він тебе обмовлятиме або влаштує так, щоб ти зазнала фізичної кривди. Табаріч має рацію. Цей чоловік без моралі, його не стримують жодні правила. Він був холодним, але спершу. Та ніколи не був грубим. Він сказав, що прийшов лише як посланець короля, але прийшов сам, щоб відвернути скандал, щоб ніхто не знав більше, ніж треба. Він намагається придушити пересуди, а не роздмухнути їх. Вже після кількох розмов сказав, що жалі, побачивши, наскільки я загнана в кут. І скаже королю, що це не мій задум. Навіть купив у мене кілька свічок і влаштував так, аби інші довідалися, що я їх продаю. Я вірю, що він намагався допомогти Фіці Чеверлі. Принаймні так, як він це розуміє. Те, що вона захищала Регала, вразило глибше, ніж будь-яка зневага чи докір, який могла б мені закинути. Мої пальці заплуталися в її м'якому волосі, я обережно їх вивільну. Регал. Усі ці тижні, які я проводив на Оденці, уникаючи її, не розмовляючи з нею, щоб не викликати скандалу, я залишив її саму, щоб замість мене міг прийти Регал. Не впадати за нею, ні, а здолати її своїми відпрацьованими чарами і завченими словами. Зруйнувати її уявлення про мене тим часом, як я був в іншому місці і не міг заперечити його слова. Удавав із себе її союзника. А я був тоді позбавленим голосу, тож мав вигляд безголового, недозрілого молодика, бездумного злочинця. Я прикусив язика, перш ніж сказати їй про нього щось іще гірше. Це прозвучало б як слова нерозумного розлюченого хлопця, що вдаряє того, хто спробував протистояти його волі. Ти колись розповідала про візити Регала Пейшенс чи Лейсі. Що вони на це сказали?» Вона покрутила головою, і цей рух вивільнив запах її волосся. «Він перестеріг мене, щоб я нічого про це не казала. «Жіночі плітки», – сказав він, – «а я знаю, що це правда. Навіть тобі я не повинна була говорити. Сказав, що Пейшенс і Лейсі поважатимуть мене більше, коли здаватиметься, що це моє власне рішення. Сказав теж, що ти не дозволиш мені піти». Якщо вважатимеш, що це рішення походить від нього, що ти мусиш вірити, наче я сама від тебе відвернулася. Ну це він про мене добре знає, визнав я. Я не повинна була цього казати, пробурмотіла вона. Трішки відсунулася від мене, щоб глянути мені в очі. Не знаю, навіщо я це зробила. Її очі і волосся мінилися барвами осіннього лісу. Можливо, ти не хотіла, щоб я тебе відпустив? Насмілився сказати їй. Мусиш це зробити, промовила вона. Ми обоє знаємо, що в нас немає майбутнього. На якусь мить все застигло. Вогонь тихо собі потріскував, ніхто з нас не ворушився, Але я чомусь опинився в іншому місці, де болісно усвідомлював усі її пахущі кожен її дотик. Її очі, її волосся та шкіра, що пахли травами, злилися воєдина з теплом і гнучкістю її тіла під м'якою вовняною нічною сорочкою. Я відчував її так, наче вона була новим кольором, що зненацька постав перед моїми очима. У цьому раптовому усвідомленні зникли усі острахи і навіть усі думки. Знаю, що я тремтів, бо вона охопила руками мої плечі, щоб мене заспокоїти. З її рук до мене напливало тепло. Я глянув її в очі і здивувався з того, що там побачив. Вона мене поцілувала. Цей простий вчинок, цей доторк наших вуст, був наче прорив греблі. Те, що настало пізніше, було плавним продовженням її поцілунку. Не зупинили нас ані мудрість, ані моральність, ми взагалі не вагалися. Дозвіл, який дали одне одному, був абсолютним. Ми спільно вступили в цю новизну, і я не можу уявити глибшого єднання, ніж те, яке принесло наше спільне здивування. Ми обоє прийшли до цієї ночі не скуті очікуваннями чи спогадами про інші ночі. Я мав не більше прав на неї, ніж вона на мене. Але я давав, приймав. І я клянуся, що ніколи про це не пожалію. Спогад про солодку незграбність тієї ночі – це найсправжніший скарб моєї душі. Мої тремтячі пальці перетворили стрічку, що стягувала біля її шиї нічну сорочку, на безнадійний вузол. Молі здавалася мудрою і впевненою в собі, торкаючись мене. Але це лише для того, щоб гострим зітханням зрадити своє здивування, коли я відповів на дотик. Це все нічого не важило. Наше невідання поступилося знанню старшому, ніж ми самі. Я намагався бути одночасно ніжним і сильним, але був вражений її одночасною силою та ніжністю. Я чув, що це називають танцем. Чув, що це називають битвою. Дехто каже про це зі знаючим сміхом, дехто з глузуванням. Я чув, як дебелі перекупки на ринку хихотять про це, наче кури, що клюють хлібні крихти. Мене зачіпали звідниці, які говорили про свій товар так відверто, як рознощик торговець про свіжу рибу. Сам я думаю, що деякі речі неможливо передати словами. Блакитний колір можна лише відчути, і так само запах жасміну чи звук флейти, вигін теплого оголеного плеча, напрочуд жіночим якість грудей, вражений звук, який злітає, коли раптово зникають усі бар'єри, аромат її шиї, смак її шкіри це все лише частини. Хоч які вони солодкі, але не втілюють усього. Навіть тисячі таких деталей теж не зробили б цього. Поліна в каміні вигоріли до темно-червоного жару. Свічки давно погасли. Здавалося, що ми перебуваємо в країні, куди війшли чужинцями і виявили, що ми вдома. Гадаю, що я віддав решту світу, щоб залишитися у сонному гніздечку пам'ятих простирадол і пухових ковдр, вдихаючи її теплу тишу. «Брате, це добре!» Я сіпнувся, мов піймана на гачок риба, вириваючи молі з її дрімотної задуми. «Що таке?» «Та ногу звело», – збрехав я, а вона засміялася, повіривши мені. Така проста брехня, але я раптом засоромився через неї, через усю брехню, яку будь-коли казав, і всю правду, яку обертав на брехню, залишаючи її невисловленою. Відкрив було рота, збираючись їй усе розповісти, що я був королівським убивцею, королівським знаряддям для вбивства. Що те пізнання її, яке вона вдала мені цієї ночі, поділяв мій брат Вовк. Що вона так легко віддала себе людині, яка вбивала інших людей і ділила своє життя з твариною. Але це було неможливо Розповісти їй те, що її поранить і зганьбить. Вона почувалася б навічно забрудненою нашими спільними дотиками. Я сказав собі, що витримав би, якби вона зневажала мене, але не витримав би, якби зневажала сама себе. Сказав собі, що стиснув губи, бо шляхетніше було зберегти цю таємницю, ніж дозволити правді зруйнувати її. Чи я обманював самого себе? Чи всі ми так не чинимо? Її теплі руки мене обіймали, її тіло зігрівало моє тіло, а я обіцяв собі, що змінювся. Перестану бути тим, ким я був досі, тоді не доведеться нічого їй казати. Завтра, обіцяв я собі, скажу Чейдові і Шрюдові, що не буду більше для них убивати. Завтра добьюся, щоб нічного зрозумів, чому я мушу розірвати зв'язок з ним. Завтра. Але сьогодні, у той день, який вже починав мріти, я мусив йти поруч із вовком, щоб полювати перекованих і вбивати їх. Бо хотів піти зі свіжоздобутим тріумфом, щоб привести його в такий настрій, аби він виявив ласку, про яку я його проситиму. Цього вечора, коли моє вбивство закінчаться, проситиму дозволу на наші змолі шлюб. Я обіцяв собі, що його дозвіл означав би початок мого нового життя, як людини, що вже не мусить приховувати жодних таємниць від коханої жінки. Поцілував її в чоло, а потім лагідно вивільнився із її обіймів. «Можу тебе залишити», – прошепотів я, коли вона ворухнулася. «Але молюся, щоб це не тривало довго. Сьогодні ж піду до Шрюда, щоб попросити дозволу побратися з тобою». Вона розплющила очі. З якимось здивуванням дивилася, як я встаю оголений з її ліжка, підкинув дров вогню, а тоді, уникаючи її погляду, почав збирати свій розкиданий одяг і надягати його. Вона не була аж настільки соромливою, бо усміхнулася, коли я глянув на неї, застибнувши пояс. Я почервонів. Я почуваюся так, наче ми вже одружені, прошепотіла вона. Не можу уявити, щоб якісь шлюбні обітниці зв'язали нас сильніше. І я теж. Я присів на край ліжка, щоб знову стиснути її долоні своїми. Але я дуже втішуся, коли всі про це знатимуть. А це, моя пані, вимагає одруження. І публічного проголошення обітниці, яку вже дало тобі моє серце. То зараз я мушу йти. Ще ні. Зостанься ще на мить. Я певна, що ми маємо трохи часу, перш ніж хтось почне вставати. Я не хилився над нею, щоб поцілувати. Мені треба негайно йти, щоб відв'язати один шнурок, що звисає від зубців до вікна моєї пані бо інакше можуть піти пересуди. Принаймні, застанься настільки, щоб я могла змінити тобі перев'язку на плечі шиї. Але де ж ти так поранився? Я хотіла запитати про це вночі та... Я усміхнувся до неї. Знаю, були цікавіші заняття. Ні, моя Люба, але я обіцяю, що вранці у своїй кімнаті подбаю про це. Назвавши її моєю Любою, я почувся мужчиною так, як ніколи досі. Поцілував її, пообіцявши собі, що вже йду, але виявив, що зволікаю, а вона торкається моєї шиї, і я зітхнув. «Мені справді треба йти. Я знаю. Але ти так і не сказав, як поранився». З її голосу я чув, що вона не вважає мої рани серйозними, а лише намагається затримати мене біля себе. Та я все-таки соромився і намагався, щоб брехня була настільки нешкідливою, наскільки це можливо. «Собачі укуси. Стайна сука зі щенятами». Мабуть, я не знав її так добре, як думав. Схиливши, щоб підняти щеня, вона на мене накинулася. Пітний хлопчик. Ну, гаразд. Ти справді добре це вичистив? Від укусів тварин дуже легко заразитися. Я знову очищу, коли наново перев'яжу. А зараз мушу йти. Я вкрив її пуховою ковдрою, не без крихти жалю, що залишається тепло. Поспи ще трішки до світанку. підси Я зупинився біля дверей і повернувся. Так? Приходь до мене цієї ночі, хай там що скаже король. Я розкрив рота, щоб запротестувати. Обіцяй мені, бо інакше я не переживу цього дня. Обіцяй, що повернешся до мене, бо вже байдуже, що скаже король, знай це. Я тепер твоя дружина, і завжди буду нею, завжди. Від цього подарунка моє серце завмерло, тож я міг лише по дурному кивнути головою. Мабуть, мого погляду вистачило, бо усмішка, якою вона мене нагородила, була ясною і золотавою, як сонце посеред літа. «Переконайся, що ти добре зачинила за мною», – прошепотів я, а тоді вислизнув за двері у короткий залишок ночі. Розділ тринадцятий. Полювання. Науку скілу, подібно до інших дисциплін, можна опанувати різними шляхами. Гален майстер скілу за правління короля Шрюда вдавався до техніки депривації, тобто жорсткого обмеження основних людських потреб та нагромадження штучних труднощів для подолання внутрішніх бар'єрів учня, зведений до рівня особи, повністю зосередженої на виживання. Учень ставав піддатливим на вторгнення Галена до його свідомості та на вимушений прийом галенових технік скілу. Хоча всі учні, що витримали процес навчання та ввійшли до Галленової групи, володіли безвідмовним скілом, ніхто з них не був ні особливо сильним, ні талановитим. Кажуть, що Галан показував це як свою заслугу, бо взявши не на топ учнів, він усе-таки навчив безвідмовного скілу. Що ж це можливо? Але можливо також і те, що він узяв учнів зі значним потенціалом і перетворив їх на підручні знаряддя. Техніку Галанової попередниці, майстрині скілу Солісіті, можна вважати протилежною. Вона давала початкові уроки юним принцам Чіверлі та Веріті. Розповідь Веріті про його уроки вказує, що багато було здобуто завдяки лагідному ставленню до учнів та присиплянню їхньої пильності для зниження їхніх бар'єрів. І Веріті, і Чіверлі вийшли із цих занять як вправні та сильні користувачі скілу. На жаль, її смерть настала до завершення повного курсу навчання принців, уже як дорослих людей, та перш ніж Галин доріс до статусу інструктора скілу, можна хіба здогадуватися, скільки знань про скіл лягло в могилу разом із Солісіті, та які можливості королівської магії було безповоротно втрачено. Того ранку я недовго пробув у своїй кімнаті. Вогонь згас, але холод, який я відчував, походив не тільки від вистуженої кімнати. Вона була лише порожньою оболонкою життя, що невдовзі зостанеться позаду. Здавалася більш голою, ніж будь-коли раніше. Я встав, роздягся до пояси, тремтячи, умився в непідігрітій воді та з запізненням змінив пов'язку на плечі й шиї. Рани виявилися чистими, що не було моєю заслугою, та все-таки гоїлися добре. Я тепло вдягнувся, узяв підбивану гірську сорочку та зверху важку шкіряну куртку. Натягнув важкі шкіряні штани і прив'язав їх до ніг шкіряними поязками. Озброївся своїм робочим клинком і додатково коротким ножем. Зі свого підручного набору взяв маленькі горщики з порошком із блідих поганок, інакше званих «смертним капелюшком». Попри це, виходячи з кімнати, почувався геть незахищеним і так само дурним. Я пішов просто до вежі Веріті. Знав, що він чекає мене, сподіваючись співпрацювати зі мною скілом. Я мусив якось його переконати, що саме цього дня полюватиме на перекованих. Швидко піднявся сходами, бажаючи, щоб цей день уже закінчувався. Цієї миті моє життя зосереджувалося на моменті, коли я зможу постукати в двері короля Шарюда і попросити в нього дозволу побратися з Моллі. Сама думка про неї затопила мене такою дивною сумішю незнайомих почуттів, що я сповільнив кроки, намагаючись усі їх обміркувати. Замить покинув цю даремну спробу. Моллі, Промовив я в голос, але тихо, лише собі самому. Це ім'я, наче магічне слово, підсилило мою рішучість і спонукало до дії. Я зупинився перед дверима і голосно постукав. Я радше відчув, ніж почув дозвіл Веріті увійти. Розчинив двері та до середини. У кімнаті начебто нічого не відбувалося. З відчиненого вікна віяв холодний бриз, а вереті сидів перед ним у своєму старому кріслі, наче на троні. Його руки бездіяльно лежали на підвіконні, а очі втупилися в далекий обрій. Щоки його було режевими, вітер перебирав пальцями темне волосся. І якщо не зважати на цей подмух з вікна, кімната була тихою і мовчазною. Та все-таки я почувався так, наче ввійшов у вир. Свідомість Веріті обмила мою, і я був утягнений у його розум, зметений його думками та його скілом далеко в море. Він забрав мене із собою, у приголомшливу мандрівку до кожного корабля, досяжного його мозку. Тут ми прочесали думки торговельного капітана. Якщо ціна добра, вантажте олію на зворотній рейс. Потім перескочили до жінки, яка поково помлатала невід. Її клин аж літав, а вона щось собі бурмутіла, бо капітан накинувся на неї, підганяючи. Ми знайшли лоцмана, який непокоївся за свою вагітну дружину вдома. І три сім'ї, що викопували молюсків, при слабкому ранковому світлі, перш ніж приплив, знову покриє шельф. Ми відвідали їх і дюжину інших, а тоді Веріті раптом повернув нас до наших тіл і місця. У голові мені паморочилося, наче у хлоп'яти, якого батько підняв, щоб показати весь метушливий ярмарок, а тоді знову поставив на землю, повернувши до звичайного дитячого видовища на вище кулін. Я підійшов до вікна і став поруч із Веріті. Той далі дивився над водою, аж до лінії обрію але я зненацька зрозумів його карти і навіщо він їх створив. Легенько торкнувшись мене мережею життів, Веріті наче розкрив долоні, показавши жменю коштовного каміння. Люди. Його люди. Нескиляста у збережжя, і набагаті пасовище стеріг він тут. А цей народ – яскраві блискітки життів, яких він не прожив, але цінував усе як одне. Це було королівство Веріті. Означені на пергаменті географічні межі охоплювали для нього його країну. Якусь мить я поділяв його здивування тим, що хтось може прагнути завдати цим людям кривди. І так само поділяв його за пекло рішучість не віддати жодного життя червоним кораблям. Світ довкола мене заспокоївся, у голові перестала паморочиться. Усе на вершині вежі завмерло. Не дивлячись на мене, Веріті сказав «Що ж, сьогодні йдеш на полювання». Я кивнув, не переймаючись тим, що він не бачить цього жесту. Це було неістотним. Так, перековані ближче, ніж ми гадали. Сподіваєшся битви? Ви наказали мені приготуватися. Спершу спробую отруту, але вони можуть не бути настільки голодними, щоб негайно на неї накинутися. Або можуть усе таки спробувати напасти на мене. Тож беру свої клинки про всяк випадок. Так я й припускав. Але краще візьму оце. Він підняв укладений у пихвий меч, що лежав біля його крісла, і подав мені в руки. Якусь мить я міг лише дивитися на нього. Вигадливо оброблена шкіра руків'я відзначалася тією чудовою простотою, яка притаманна зброї і знаряддям, створеним майстром. На кивок Вереті я оголив клинок у його присутності. Метал виблискував ряхтів, викувані заглибини і складки, що пробігали по всій його довжині, та давали йому силу, нагадували легенькі хвилі на воді під сонячним промінням. Я витяг його і відчув, що він ліг мені в долоню, невгамовний і замашний. То був значно кращий меч, ніж на це заслуговували мої таланти. Очевидно, я мав би його вручити з помпою і церемонією, але даю його тобі зараз, а то без нього можеш і не повернутися. Під час зимового свята, мабуть, попрошу повернути меча, щоб я міг вручити його тобі за приписами. Я знову вклав меча в піхви, а за тим витяг швидше, ніж устиг дихнути. Ніколи ще не мав чогось настільки чудового. Відчуваю, що повинен поклястися ним або що, незграбно промовив я. Вереті дозволив собі всміхнутися. Без сумніву, Регал вимагав би такої клятви. Щодо мене, то я не думаю, аби людина мусила присягати мені на свій меч, якщо вже присяглася своїм життям. Мене охопило почуття провини. Я зібрав докупи всю свою відвагу. «Веріті, мій принце, я йду сьогодні, щоб служити вам як таємний вбивця». «Навіть веріті» – це виразило. «Прямі слова», – обережно зауважив він. «Думаю, що настав час прямих слів». Так, я служу вам сьогодні, але моє серце втомилося. Як ви самі сказали, я присягнув вам своїм життям, тож якщо накажете, мушу чинити так і далі. Але прошу, щоб ви знайшли інший спосіб, яким я маю вам служити. Веріті довго мовчав, Сперся під боріддям на руку і зітхнув. Якби я був тим єдиним, кому ти присягав, можливо, зумів би швидко і просто відповісти. Але я лише король у очікуванні. Цю просьбу мусиш скласти своєму королю, як і просьбу про шлюб. Тепер тиша в кімнаті стала дуже широкою і глибокою, розділивши нас. Я не міг її зламати. Нарешті Веріті промовив. «Я показав тобі, як охороняти свої снифі, – це Якщо ти забуваєш закрити свій розум, то не винувать інших за те, що ти їм розкрив. Я придушив свій гнів і проковтнув його. «Скільки? Настільки мало, наскільки це можливо, запевняю тебе». Я більше звик охороняти свої думки, ніж блокуватися від чужих. Особливо від думок такого сильного, хоч і нерівного скілера, як ти. Я не хотів бути в у твоє таємне побачення. Він замовк. Я не міг покластися на себе настільки, щоб заговорити. І йшлося не лише про те, що мої приватні справи були так недобре розкриті. Але моль. Я не міг уявити, як пояснити це моль. Так само я не міг витерпити думки про ще одне замовчування, яке мало прикривати непромовлену брехню між нами. Як зазвичай, Верті був так само щирим, як і його ім'я. Завинила моя безтурботність. Верті дуже тихо сказав. «Правду кажучи, заздрю тобі, хлопче. Якби це залежало від мене, ти міг би побратися хоч зараз». Якщо Шрюд не дасть тобі сьогодні дозволу, збережи у своєму серці та перекажи леді червоні Спідниці, що коли я стану королем, ти будеш вільний одружитися на свій вибір. Я не зроблю з тобою того, що зробили зі мною». Думаю, тоді я зрозумів усе, що відібрано у Вереті. Одна річ співчувати чоловікові, якому хтось інший вибрав дружину – і зовсім інше – встати з ліжка коханою раптом усвідомити, що чоловік, який так багато для тебе значить, ніколи повністю не зазнає того, що я пережив із Молі. Як гірко, мабуть, було йому дивитися на те, що поєднало нас із Молі і в чому його самому навіки відмовлено. – Дякую, Веріті, – сказав я йому. Він глянув мені в очі і сумно усміхнувся. – Добре, я припускаю, він завагався. Це не обіцянка, тож не сприймай її так. Можливо, я зумію дещо зробити ще і з другим твоїм проханням. Тобі може забракнути часу на дипломатію, якщо в тебе з'являться інші обов'язки. Важливіші для нас. Які саме? – обережно спитав я. Мої кораблі ростуть із дня на день, набуваючи форми під руками майстрів. Але я знову відмовляю собі в тому, що прагну найбільше. Мені не дозволено плавати на них». У цьому є багато здорового глузду. Звідси я можу на все дивитися і всім керувати. Тут не наражаю свого життя на небезпеку з боку піратів червоних кораблів. Тут можу координувати атаки кількох кораблів одночасно і посилати допомогу туди, де вона найпотрібніша. Він кашляну. А з іншого боку не відчуває повіву вітру. Не чутимо, як він лопоче у вітрилах і ніколи не зможе змагатися з піратами так, як давно цього прагнув. З мечем у руці, вбиваючи швидко і чисто, беручи з них плату кров'ю за кров, яку відібрано в нас. Риси його обличчя спотворила холодна лють. Замить він уже спокійно продовжив. Отож, щоб ці кораблі діяли якнайкраще, на борту кожного мусить бути хтось, хто принаймні міг би приймати мої повідомлення. Ідеально було б, якби можна передати мені детальну інформацію про те, що відбувається на борту корабля. Сьогодні ти бачив, що мої можливості обмежені. Я можу почути думки деяких людей, так, але не можу ними курувати. Інколи я спроможний знайти когось піддатливішого на мій скіл і вплинути на його думки. Але це не та саме, що швидка відповідь на пряме питання. Ти колись думав про мероплавство, Фіци Чиверлі? Сказати, що я був вражений, це не сказати нічого. Я... Ви самі мені нагадали, що мої здібності до скілу не рівні, сір. А вчора нагадали про те, що під час бою я радше відчайдух, ніж мечник, попри уроки год. А зараз я нагадаю тобі, що тепер зима. До весни залишилося кілька місяців. Я сказав тобі, що це можливо, не більше. Зможу надати тобі лише найпростішу допомогу в тому, що ти мусиш опанувати з того часу. Боюся, що це залежить тільки від тебе, Фіце Верлі. Чи можеш ти до весни навчитися керувати як своїм скілом, так і своїм клинком? «Як ви мені сказали, мій принце, я не можу обіцяти, але це буде моєю метою». «Добре», – Вереті довго дивився на мене. «Почнеш сьогодні?» «Сьогодні? Сьогодні я мушу полювати і не осмілюся занехтувати цим обов'язком навіть для цього. Вони не обов'язково виключають один одного. Сьогодні візьми мене з собою». Якусь мить я дивився на нього, не розуміючи. Тоді кивнув на знак згоди. Думав, що він підведеться, піде вдягати зимове вбрання та озброїться мечем, натомість він простяг до мене руку і увзяв за зап'ястя. Коли його присутність напливла на мене, я інстинктивно опирався. Це не було так, як досі, коли він перегортав мої думки, наче людина, що складає розкидані на столі папери. Цього разу він посправжнього опанував мій мозок. Я не зазнавав подібного вторгнення відколи до мене брутально вторгся галан. Намагався вирватися, але він тримав мою свідомість так само залізним стиском, як і її руку. Все завмерло. «Ти мусиш мені повірити? Віриш?» Я стояв впітніючи та, здригаючись на чекінню, стояла якого заповзла змія. «Я не знаю. Подумай про це», – наказав він мені. Трохи відсунувся. Я все ще відчував, як він чекає, але знав, що не торкається моїх думок. Мій мозок гарячково працював. Доводилося жонглювати надто багатьма речами. Я мусив це зробити, якщо хотів звільнитися від життя вбивця. Це був мій шанс зробити всі таємниці колишніми, замість постійно ховати їх від молі. Таке я міг прийняти. Але як зробити так, щоб отримати в таємниці від нього нічну окого та все, що нас об'єднувало? Я розшукав нічну окого. Наш зв'язок таємний. Я повинен його приховувати, тому сьогодні мушу полювати сам. Ти розумієш? Ні. «Це дурне і небезпечне. Я буду там, але можеш мені повірити, що ніхто мене не побачить і нічого не знатиме». «Що це ти тільки-но зробив?» – голос озвався Веріті. Його рука далі тримала моє зап'ястя. Я глянув йому в очі. Питання не було суровим. Так він міг спитати малу дитину, що це вона ріже у столярній майстерні. Я стояв зацепенівши. Так прагнув зняти тягар, мати хоч одну особу на світі, яка знала б про мене все, знала, ким я був – ти вже маєш, — заперечив Нічноокий. Це було правдою. Я не міг ризикувати Нічнооком. Ви теж мусите мені повірити, — майже мимоволі відповів я моєму королю в очікуванні. А коли він далі задумливо дивився на мене, я спитав: «Мій принце, ви вірите?» «Так», — одне слово. Він подарував мені свою довіру, а разом з нею і певність, що б я не зробив, це не завдасть йому шкоди. Це звучить просто, але те, що король в очікуванні дозволив своєму таємному вбивці зберігати від нього таємницю, було приголомшливим вчинком. Багато років тому його батько купив мою вірність за обіцянку їжі, притулку, освіти та срібну шпильку, прип'яту до моєї сорочки. Простий акт довіри Вереті раптом став для мене важливішим за всі ці речі. Любов, яку я завжди до нього відчував, раптом перейшла всі межі. Як я міг йому не вірити? Він несміливо усміхнувся. «Ти можеш скілити, коли захочеш». Не кажучи більше ні слова, знову ввійшов до мого мозку. Коли його рука торкалася мого зап'ястя, поєднання думок не вимагало жодних зусиль. Я відчував його цікавість і нотку суму, коли він дивився на власне обличчя моїми очима. «Зеркало милосерніше, і я постарів». Оскільки він перебував у моїй свідомості, марно було заперечувати. «Це було необхідною жертвою», – погодився я. Він забрав руку з мого зап'ястя. Певний час я мав приголомшливе подвійне бачення. Дивився і на себе, і на нього. Потім усе заспокоїлося. Він обережно повернувся, щоб укотре глянути на обрій, а тоді закрив від мене цей образ. Без його дотику це стискання свідомостей було зовсім іншим. Я повільно вийшов із кімнати і спустився сходами, наче балансував, несучи повну повінця склянку вина. «Точнісінько». «В обох випадках це легше зробити, не дивлячись на і не думаючи про нього так напружено. Просто неси». Я зійшов до кухні, де ситно поснідав і намагався поводитися природно. Вереті мав рацію. Легше було втримати наш контакт, не засуреджуючись на ньому. Доки інші були зайняті своїми справами, мені вдалося впихнути у свою торбу полумисок сухарів. «Вибираєшся на полювання?» – спитала куховарка, повернувшись. Я кивнув. «Що ж, будь обережним, а на кого полюватимеш?» «На вепра», – вигадав я. Але йду тільки вистежити, а не вбити його сьогодні. Думаю, що це було б чудовою розвагою під час зимового свята. «Для кого? Для принца Веріті? Та ти його не витягнеш із замку, синочко. Сиди цілими днями у своїх покоях, а бідний король Шрюд вже кілька тижнів не їв з нами справжньої страви. Не знаю, на що я готую його улюблені, якщо таця повертаються такою ж повною, як я, і посилала». «Хіба що принц Регал міг би піти, як не розкоювдить собі кучерів?» Почувся дружній сміх кухонних дівчат. Мої щоки запалали від зухвальства кухарки. «Спокійно, хлопче, вони не знають, що я тут. І ніщо ними сказане я не оберну проти них. А зараз не видавай нас». Я відчув потроху вереті, але заодно й його тривогу. Дозволив собі всміхнутися, подякувати кухарці за пиріг із м'ясом, який вона мене змусила взяти, і пішов із замкової кухні. Сашка непокоїлася у своєму стілі, нетерпляче чекаючи прогулянки. Коли я її сідлав, повз нас пройшов Баріч. Його темні очі ковзнули по моїй шкіряній одежі, по майстерно зроблених піхвах і при гарному руківі меча. Кашлянув, але нічого не сказав. Я ніколи не міг достеменно зрозуміти, що саме Баріч знає про мою роботу. Колись у горах я розповів йому про своє тренування на вбивцю. Але це було ще до того, як він дістав удар по голові, намагаючись мене врятувати. Видужавшись, зізнався, що цілковито забув день напередодні цього. Але і інколи я в цьому сумнівався. Може, це був такий хитромудрий спосіб приховати таємницю, аби її не могли обговорювати навіть ті, що її ділили. «Будь обережним», – врешті грубовато сказав він. «Пильнуй, щоб кобили не покалічилися. «Буду обачним», – пообіцяв я йому, а тоді провів повз нього Сашку. Попро моє до дотеперішнє заняття, все ще був ранній ранок, а зимового світла цілком вистачило, щоб безпечно пустити коня чвалом. Я й пустив Сашку, дозволивши їй вибрати темп і показати свій сприт. Пульнував лише, щоб вона зігрілася, але не спітніла. Завіса з хмар роздерлась, і сонце прослизнуло крізь щілину, торкаючись блискучими пальцями дерев та снігових заметів. Я стримав Сашку, змусивши її до кроку. Ми мали їхати окружною дорогою, щоб дістатися річища Струмка. Я не хотів з'їжджати з Густинця, доки в ньому не буде вкрайньої потреби. Веріті ні на мить мене не покидав. Це не було так, наче ми розмовляли. Принц радше був утаємничений у мій внутрішній діалог. Він насолоджувався свіжим ранковим повітрям, слухняністю Сашки і молодістю мого тіла. Але що далі від твердині, то більше я усвідомлював хватку Веріті. З його первісного дотику наше єднання обернулося на спільне зусилля, більше схоже на стискання рук. Я питав себе, чи зумію втримати зв'язок. Не думай про це. Просто роби це. Навіть дихання стає роботою, якщо звертаєш увагу на кожний подих. Я закліпав очима, раптом зрозумівши, що він зараз у своєму кабінеті займається своїми звичайними ранковими справами. Чув, як Чарім про щось із ним радиться, наче це було далеким бджолиним гудінням. Я не міг знайти сліди в нічнеокого. Намагався не думати про нього і не озирався за ним, а відмова від мисленного зв'язку виявилася нелегшим завданням, ніж утримування при собі свідомості Веріті. Я так швидко звик сягати до свого вовка і заставати його в стані очікування мого дотику, що почувався самотнім і виведеним з рівноваги, наче з мого пояса знеколюблений ніж. Єдиним образом, що міг цілковито витіснити його з моєї свідомості, був образ Молі. Та на цьому я теж не хотів зосереджуватися. Веріті не дорікав мені за мої нічні вчинки, але я знав, що він не вважає їх почесними. І я мав неприємне відчуття, що, знайшовши час усе обдумати, погоджуюся з ним. Тож боягузлово гнав і цю думку з голови. Тут я зрозумів, що більшість моїх мислених зусиль витрачається на те, щоб не мислити. Труснув головою, а відкрився назустріч Дневі. Дорогою, якою я їхав, мало хто користувався. Вона бігла між пологими пагорбами за оленячим замком, а втоптали її радше вівці та кози, ніж люди. Кілька десятиліть тому блискавка спалила тут дерева. Першими виросли берези і тополі, тепер віття їхнє було голим, лише обтяженим снігом. Цей горбистий край не годився для хліборобства і переважно використовувався для літнього випасання тварин. Але час від часу я відчував запах диму і бачив протоптану стежку, що вела дороги до хатинки дроворуба чи мисливського куреня. То був обшир малих самотніх садиб, заселених сумирними людьми. Коли я в'їхав до старішої частини лісу, дорога повущала, а дерева змінилися. Тут темні вечно зелені дерева досі густою юрбою росли близько до краю дороги, Стовбури їхні були незмірно товстими, а під широко розставленими гілками на лісовій долівці нерівними горбами лежав сніг. Підлісок був невеликим. Більшість цьогорічного снігу досі в вгорі, лежачи на пишних хвойних гілках. Тут, з Сашці, легко було звертатись дороги. Ми подорожували під сніговим балдахіном крізь сірувати денне світло. Здавалося, що в напівтемряві велетенських дерев день притих. «Ти шукаєш відомого тобі місця. Маєш певні відомості, де перековані?» «Їх бачила на березі струмка. Вони їли замерзлого оленя. Ще вчора. Я подумав, що там можна шукати їхніх слідів». «Хто їх бачив?» Я вагався. «Мій друг. Він боїться більшості людей, але я здобув його довіру, а інколи, побачивши дивні речі, він приходить і розповідає мені». «Хм...» Я відчув застереження веряті, що обдумував мою стриманість. Гаразд, більше не питатиму. Певні таємниці необхідні. Пам'ятаю таку маленьку недумкувату дівчинку, що приходила до моєї матері і сідала біля її ніг. Мати її одягала і годувала, давала цяцьки та солодощі. Ніхто ніколи не звертав на неї уваги. Але якось я непоміченим підійшов до них і почув, як вона розповідала матері про чоловіка в таверні, що придавав гарне намисто і браслети. Пізніше того ж тижня Королівська Варта заарештувала розбійника Райфа Багатого в тій самій таверні. Тихі люди часто багато знають. Справді. Ми їхали у приязному мовчанні. Часто я мусив собі нагадувати, що Вереті немає тут тілесно. Починаю шкодувати, що ні. Як давно, хлопче, я їхав цими пагорбами просто для того, щоб їхати. Моє життя над обтяжене обов'язками. Не пам'ятаю, коли я востаннє щось робив просто тому, що хотів цього. Я кивнув на цю його думку, коли в лісову тишу розірвав крик. То був безсловесний крик юної істоти, що раптом урвався на середині звуку. Ще й не встигнувши оговтатися, я послав думки в його напрямку. Мій від піймав безсловесну паніку, смертний страх і раптовий жах нічноокого. Я закрив свою свідомість, але повернув голову Сашки в той бік і підштовхнув її. Схилившись до її шиї, гнав кобилу крізь лабіринт снігових заметів, поламаних гілок і чистої землі на лісовій підстілці. Я підіймався вгору до вершини пагорба, але так і не досяг швидкості, якої відчайдушно потребував. Діставшись гребеня, побачив сцену, якої ніколи не забуду. Було їх троє обдертих, бородатих і смердючих. Гарчали й бурмотіли, змагаючись. Мій від не відчував у них жодного знаку життя, але я розпізнав перекованих, яких ніч на показав мені минулого вечора. Вона була маленькою, може трилітньою, мала на собі ясно жовту вовняну туніку, любовний витвір материнських рук. Змагалися за неї, наче вона була пійманим усильця кроликом, тягли маленькі тільці за ручки і ніжки, немов сердито перетягували канат, цілковито незважаючи на іскро життя, яке в ній ще жевріло. Я жалено заревів і вихопив меча. А в цю мить один із паракованих рішуче шарпнув за шийку, ламаючи її. На мій крик, один із чоловіків підняв голову і повернувся до мене. Його борода зачервонілася від крові. Не чекав її смерті, щоб розпочати жарти. Я пришпорив сашку і помчав на них на коні, як утілення помсти. З лісу ліворуч вибіг нічноокий. Дістався до них ще переді мною, вискочив одному на плечі, широко роззявивши пащу, щоб утопити зуби йому в карк. Інший перекований повернувся до мене, коли я з'їхав униз, без потреби підняв руку, затуляючись від мого меча. Мій удар був таким сильним, що новий гострий клинок наполовину відтяв його шию від тіла, а тоді вклинився у хребети застряг там. Я витяг з за пояса ножа і злетів із сашки, вступивши в бій з чоловіком, що намагався встромити ножа в нічноокого. Третій перекований ухопив тіло дівчинки і кинувся з ним до лісу. Наш супротивник бився, як оскаженілий ведмедь, кусаючи нас і ріжучи ножем навіть тоді, коли я розтяв йому черево. Нутрощі звисали йому над поясом, а він, усе ще спотикаючись, тягся за нами. Я не міг навіть гаяти час на той жах, який відчув. Знаючи, що він помирає, покинув його, і ми рвонули в погоню за втікачем. Ніч на перетворився на сіру хутряну смугу, що мчала мчало узбіччям пагорба, а я проклинав свої повільні ноги, намагаючись устигнути за ним. Слід був виразним, утоптаний сніг, кров і огидний сморід цієї істоти. Мої думки туманилися. Присягаюся, що біжучив узгір'ям, я думав, що зумію скасувати смерть дівчинки і повернути її назад. Зробити так, наче цього зовсім не було. Те, що мене гнало вперед, було нелогічним поривом. Перекований двоє сліди. Стрибнув на нас із-за дебелого стовбора, кинувши тіло дівчинки на нічну окого, а тоді плигнув на мене. Був великим і м'язистим, як коваль. На відміну від інших перекованих, яких я бачив, був відгодованим і добре одягненим. Завдячував це своєму розміру та силі. Бився з безмежною люттю зацькованого звіра. Ухопив мене, підняв так, що ногами я не торкався землі, а потім поваливши на груди, кинувся зверху в перед пліччями, трощачі мені горло. Наліг на мене зверху. Бучковаті груди на моїх плечах, притовк моїх груди та одну руку до землі. Я зумів сягнути назад, двічі затопивши ножа у м'ясистому стегні. Він люто заревів, і наліг ще дужче. Притис моє обличчя до замерзлої землі, чорні крапки пропливали мені перед очима, а нічне ще й побільшив своїм тілом тягар на моїй спині. Я вже думав, що мені переломиться хребет. Нічну рвав ворогів із спину своїми іклами, але перекований притис підборіддя під боріддя до грудей і вигнув плечі дугою, захищаючись. Знав, що вб'є мене, задушивши. А тоді матиме досить часу, щоб зайнятися вовком. Від бою рана на моїй шиї розкрилася, і з неї полилася тепла кров. Цей додатковий біль був лише дрібним доповненням до моїх змагань. Я дико крутив головою в його лещатах, а моя кров була слизькою, і це дозволило мені трохи повернути шию. Устиг відчайдушно вдихнути, перш ніж велетень пересунувся, і знову мене затис. Почав відхиляти мені голову назад, якщо не зуміє мене задушити, то просто переламає мою шию. Був достатньо мускулистим, щоб це зробити. Нічноокий змінив тактику. Він не міг роззявити пащу настільки широко, щоб повністю охопити голову противника, але зумів охопитися доволі сильно, щоб здерти зубами шкіру йому з черепа. Уп'явся зубами у клапоті його тіла і потягнув. Кров попливла на мене, а перекований безсловесно заривів і припіднявся на колінах, спираючись на мою спину. Однією рукою почав молотити нічного кого, трохи відпустивши мене. Це дало мені змогу повернутися в його руках, угативши його колінам у слабину, а тоді встромити доброго ножа йому в бік. Біль мусив бути несамовитим, але він мене не відпустив. Натомість ударив мене головою, потім охопив мене величезними руками, притис до себе і почав ламати мені груди. Це все, що я пам'ятаю з битви. Не знаю, що потім на мене найшло. Може, той смертний шал, про який розповідають деякі легенди. Я бився зубами, нігтями і ножем, здираючи плоть із його тіла, де тільки міг дістати. Попри те, знаю, що цього було б замало, якби нічноокий не атакував його ззаду з таким самим безмежним шаленством. Через якийсь час я випав з-під тіла перекованого, у роті мені з'явився огидний смак металу, я виплюнув брудне волосся і кров. Обтер руки об штани і протер їх чистим снігом, але ніщо не могло їх відмити. «Ти в порядку?» Ніч на окій тяг, лежав на снігу за ярд ще два від мене. Його щелепи теж були в крові. Я побачив, як він набрав повний рот снігу і ковтнув його. Я встав і, спотикаючись, ступив кілька кроків у його бік. Тоді побачив тіло дівчинки і впав біля нього, провалившись у сніг. Думаю, саме тоді я усвідомив, що запізнився. Запізнився ще тоді, коли їх побачив. Вона була маленька, гладенькі чорне волосся і темні очі. Найжихливіше те, що її маленьке тільце ще було теплим і пружним. Я взяв її на коліна і відгорнув волосся з її личка. Дрібненьке личко, ще дитячі зуби, круглі щічки. Смерть ще не затуманила її погляду. Очі, що втупилися в мої, здавалися вкрай здивованими. Її маленькі ручки були пухкенькими, м'якими і покритими смугами крові, що витекла з укусів на раменах. Я сидів на снігу з мертвою дитиною на колінах. От як це воно – почувати дитину в своїх обіймах. Така маленька і така тепла колись. Така непорушна. Я схилив голову над її гладеньким волоссям і заридав. Раптово мені прошив неконтрольований дрож. Нічний нюхав мою щоку і заскаволів. Сильно штовхнув мене у плече, і зненацька я зрозумів, що закрився від нього. Заспокійливо погладив його, але не міг відкрити свій розум нікому, ні йому, нікомусь іншому. Він знову заскавчав, і нарешті я почув ту підкопит. Він лизнув мою щоку, вибачаючись, а затем ще з у лісі. Я, хитаючись, звівся на ноги, усе ще тримаючи дитину. З узгір'я наді мною з'їжджали вершники. Попереду веріті на своєму вороному, а за ним Баріч, Блейд і півдюжини інших. О жах, була з ними жінка в грубій одежі, сиділа на коні позаду Блейда. Голосно крикнула, побачивши мене, швидко зсунулася з коня і побігла в мій бік, просягаючи руки до дитини. Я не міг витримати страшного світла надії та радості на її обличчі. Її очі на мить змирилися з моїми, і я побачив, як усе на її обличчі помирає. Вона вихопила свою дівчинку із моїх рук, припала до вже захололого личика, до зламаної шийки та закричала. Її розпач затопив мене. Як хвиля змів мої захисні стіни, поніс мене за нею. Крик не затихав. Я все ще чув його, коли через кілька годин сидів у кабінеті Вереті. Я тремтів разом із вібруванням цього звуку, здригаючись від неконтрольованих довгих судом. Мене роздягли до пояса і посадили на стільці перед вогнем. Цілитель розвів вогонь, мовчазний, наче камінь баріч, усував соснові гулки та бруд з бодряпин на моїй шиї. «Це і це не свіжа рана!» Зауважив він якоїсь миті, вказавши другу рану на моєму плечі. Я нічого не сказав. Узагалі був неспроможний говорити. Біля нього у мисці з гарячою водою набухали сушені квіти рису. Плавало трохи болотного мерту. Він змучив у воді шматок тканини і протер синці на моїй горлянці. Коваль мав великі руки», – зауважив він голос. «Ти його знав?» – спитав цілитель, повертаючись, щоб глянути на барича. Нема про що й говорити. Я бачив його раз чи два на весняне свято, коли деякі купці з околиці приїжджали до міста зі своїми товарами. Він привозив гарні срібні прикраси до упряжі. Вони знову замовкли. Баріч повернувся до своєї праці. Кров, яка забарвала теплу воду, переважно не була моєю. Крім численних синців і болючих м'язів, я обійшовся подряпаними та величезною гулією на лобі. Дуже соромився того, що не поранений. Маленька дівчинка померла, я мусив бути, бодай, пораненим. Не знаю, чому ця думка мала для мене таке значення. Бачив, як Баріч припасовує доладну білу перев'язку на моєму плечі. Цілитель приніс мені горнятко чаю. Баріч узяв його, замислено понюхав, а тоді передав мені. «Я дав би менше валеріянки», – сказав він чоловікові. Цілитель відступив назад і сів біля каміна. Увійшов Чарим із тацією їжі. Учистив малий столик і почав розставляти на ньому принесене. Замить після цього до кімнати зайшов Веріті. Зняв плаща і кинув на крісло. «Я знайшов на ринку її чоловіка», – сказав він. «Той зараз із нею. Вона залишила дитину гратися біля порога, а сама пішла до струмка по воду. Коли повернулася, дитина зникла. Він зиркнув на мене, але я не міг подивитися йому в очі. Ми знайшли її, коли вона кликала свою маленьку в лісі. Я знав... Раптом глянув на цілителя, «Дякую, Деме. Якщо ти закінчив із свіцем Чиверлі, то можеш іти. «Я навіть не глянув на... З ним усе гаразд!» Баріч обв'язав довгою смугою тканини мої груди, протягнув її під протилежним плечем, тоді зверху стараючись закріпити перев'язку на моїй шиї. Даремно старався. Укус був одразу з м'язом між вершечком плеча та шиєю. Я намагався знайти щось кумедне у роздратованому погляді, який цілитель кинув на Баріча, виходячи. Той навіть не помітив цього. Веріті підсунув крісло, щоб сістили сам до мене. Я підніс горнятку до губ, але баріч знехотя простяг руку і забрав його в мене. «Після вашої розмови, тут досить валеріянки, щоб звалити тебе з ніг». Відійшов з горнятком. Я побачив, як він вилив половину в місто, розвівши залишок гарячою водою. Зробив це, схрестив руки на грудях і сперся об камін, дивлячись на нас. Я перевів погляд на Веріті і чекав, коли він заговорить – він зітхнув. Я бачив дитину разом із тобою, бачив, як вони за нею билися. Тоді ти раптово зник. Наш зв'язок розірвався, і я не міг тебе знайти, хоча я використовував усю свою силу. Я знав, що ти в небезпеці, і рушив, щоб дістатися до тебе так швидко, як тільки міг. Мені прикро, що я не був швидшим. Я прагнув відкритися і розповісти веріті все. Але це могло бути надмірним відкриттям. Те, що я знаю таємниці принца, не дає мені права їх розкривати. Я глянув на Барича. Він ретельно вивчав стіну. Тоді я офіційно промовив. «Дякую вам, принце. Ви не могли прийти швидше. І навіть якби це зробило, однаково було б запізно. Вона померла саме в ту мить, як я її побачив». Веріті глянув на свої руки. «Я це знав. Знав це краще, ніж ти. Я тривожився за тебе». Подивився на мене і спробував усміхнутися. «Найзнаменитішою часткою твого стилю битви є неймовірна здатність до виживання». Краєм ока я побачив, як Баріч змінився на виду, розкрив рота, намагаючись щось сказати, а тоді знову його закрив. Мене пронизав крижаний холод. Він бачив тіла перекованих, бачив сліди. Він знав, що я не сам з ними бився. Це була єдина річ, що могла зробити день ще гіршим. Я почувався так, наче моє серце раптово завмерло і золодініло. Те, що Баріч нічого не сказав, залишивши свої звинувачення для розмови вічна віч, тільки погіршило ситуацію. «Підси, Чіверлі!» – покликав Вереті, змусивши мене повернути йому свою увагу. Я здригнувся. «Даруйте, мій принце!» – він засміявся так, що аж злегка перхнув. «Годі ж цього, мій принце! Запевняю тебе, що тепер я не сподіваюся цього ні від тебе, ні від Барича. Ми з ним доволі давно знайомі. У такі моменти, як цей, він не називав мого брата своїм принцем. Згадай, що для мого брата він був людиною короля». Чиверлі черпав з його сили і часто робив це не надто ніжно. Я, певний баріч, знаю, що я теж тебе так використовував, і знаю, що я сьогодні їхав із тобою, дивився твоїми очима, аж доки ти не дістався вершини того гребеня. Я глянув на баріча, який повільно кивнув. Ми обидва не розуміли, чого нас тут затримують. Я втратив контакти з тобою, коли ти впав у шал битви. Якщо я маю тебе використати, як я бажаю, такого не повинно бути. Веріть якусь мить барабанів пальцями об своє стену. Єдиний спосіб, яким я можу навчити тебе цього, це постійна практика. Беречу, Тіверлі сказав мені колись, що у притузі ти краще орудуєш сокирою, ніж мечем. Баріч мав здивований вигляд. Геть не сподівався, що Веріті знав це про нього. Повільно кивнув головою. Він глузував з мене. Казав, що це знаряддя зарізяки, а не зброя джентльмена. Вереті дозволив собі усмішку, легко, майже не розтуляючи губ. Саме враз для стилю Фіца. Навчиш його ним володіти. Я не вірю, що Год навчає, бодай, загальних засад користування, хоча навчала б, якби попросив. Але я волів би, щоб це був ти, бо хочу, щоб Фіц практикувався, підтримувати наш зв'язок під час науки. Якщо об'єднаємо два уроки разом, то, може, нам вдасться опанувати обидва. А якщо це ти його навчатимеш, він не відвертатиме свою увагу на те, щоб утримати мою присутність у таємниці. Можеш це зробити. Баріч не зумів повністю приховати свого збентеження. Можу, принце. То й зроби це, прошу. Почни вже завтра. Що раніше, то краще для мене. Я знаю, що ти маєш багато інших обов'язків і всього кілька годин для себе не вагайся передати певні обов'язки Гензові на час, коли будеш зайнятий з Генс видається дуже здібною людиною. Він такий, погодився Баріч. Обережно, бо це була ще одна дрібка інформації на похваті у Веріті. От і гарно, Веріті відкинувся на кріслі, оглянув нас обох, наче інструктував повнісіньку кімнату людей. Хтось іще має якісь труднощі? Я зрозумів це питання, як чим не завершені розмови. Сір, спитав Баріч, його низький голос був дуже тихим і невпевненим. Якщо я можу, я маю... Я не збираюся ставити під сумнів розпорядження мого принца, але... Я стримав віддих. От і воно. Від. Говори, Баріччо. Я думав, наче з'ясував, що з цим моїм принцем слід припинити. Що тебе непокоїть? Баріч випростався і глянув королю в очікуванні просто в очі. Чи це годиться? Законний чи ні, однаково він син Чиверлі. Те, що я бачив сьогодні... Раз заговоривши, він уже не міг стриматися. Змагався, щоб не показати гніву у своєму голосі. Бо його послали. Сам один пішов на ту бійню. Більшість інших хлопців його віку вже були б мертвими. Я намагаюся не втручатися не у свої справи. Знаю, що є багато способів служити моєму королю. Деякі з них не такі гарні, як інші, але в горах... «І те, що я бачив сьогодні, не могли ви знайти для цього когось іншого, а не дитину вашого брата?» Я знову глянув на Веріті. Уперше в житті я побачив на його обличчя такий сильний гнів. Виражали це почуття не посмішка на не насуплені брови, а лише дві гарячі іскри в глибині його темних очей. Губи стислися у пласку лінію, але говорив він рівним голосом. «Глянь ще раз, Барічу, не дитина там сидить». І ще раз подумай, я його не самого послав, я його супроводжував. А в цій ситуації ми очікували лише вистежування, непрямої сутички. Вийшло інакше. Але він вижив, як це вже було з ним раніше. І, ймовірно, буде в майбутньому». Веріті раптово зупинився. Повітря в кімнаті, що аж кипіло від емоцій, зненацька натисло на мої органи чуття. Здається, навіть Баріч це відчув. Ззиркнув на мене, а тоді вистрінчився, як солдат за командою пильнуй. Веріті тим часом кружляв кімнатою. Ні, це не те, що я вибрав би для нього. Це не те, що я вибрав би для себе, якби ж він народився за кращих часів, або народився на шлюбному ложі, а мій брат далі сидів на престолі. Але ж не дано такого ні мені, ні йому, ні тобі. Тож він служить, як і я. Побий мене грім, Катрікін має цілковиту рацію. Король є жартовним свого народу. І його небіж теж. «Там у горі була сьогодні бійня. Я знаю, про що ти. Я бачив, як Блейд відійшов у бік, щоб виблювати. Угледівши те тіло, я бачив, як він сторонився Фіца. Не знаю, як цей хлопець, цей мужчина, вижив там, бо робив те, що мусив, так гадаю. То що ж я можу зробити, чоловіче? Що ж я можу? Я його потребую. Потребую до тієї бредкої таємної битви, що він єдиний споряджений і вивчений, аби її вести». Так мій батько посилає мене до цієї вежі і наказує мені спалювати свідомість вистежуваннями та брудними вбивствами. Що не мусив би робити Фіц, які вміння не мусив би він прикликати? Серце моє заумерло, дихання в грудях скрижаніло. Нехай їх використовує, бо саме про це тепер і йдеться. Про виживання, бо... Це мій народ. Я не усвідомлював, що кажу це вголос, аж доки вони обоє не обернулися, дивлячись на мене. Раптова тиша в кімнаті. Я глибоко вдихнув. Багато років тому один старий чоловік сказав, що колись я це зрозумію. Сказав, що люди герцогств це мій народ, що дбати про них, відчувати їхні рани, як власні – це у мене в крові. Я закліпав очима, проганяючи з них Чейда і той день у Форджі. Він мав рацію, зумів я сказати за мить. Сьогодні вони вбили мою дитину Барічу, і мого коваля, і тих двох інших чоловіків. «Не перековані. Пірати червоних кораблів. Я мушу мати їхню кров за кров. Мушу прогнати їх зі свого узбережжя. Це так просто, як їсти чи дихати. Я мушу це зробити». Їхні очі зустрілися над моєю головою. «Кров заговорить», – спокійно зауважив Вереті. Але в його голосі чутно було запал і гордість, що стримало цілоденне тремтіння мого тіла. У мені наростав глибокий спокій. Я сьогодні зробив добру справу. Раптом зрозумів це як фізичний факт. Бредка принизлива робота, але моя. І я її добре зробив. Для мого народу. Я повернувся до Барича, а він дивився на мене тим замисленим поглядом, яким зазвичай оглядав незвичайно перспективне маля з нового виводку. Я його навчу, пообіцяв він Вереті. Тих кількох трюків із сокерої, які я знаю. І ще дечого. Маємо почати зранку ще до світанку. Гаразд, погодився Веріті, перш ніж я зумів заперечити. А тепер їжмо. Я раптом відчув сильний голод. Звівся, щоб підійти до столу, але зненацька Баріч став біля мене. Умий обличчя та руки, Фіце, м'яко нагадав він мені. Пахуча вода в умувальній мисці Веріті потемніла від крові ковеля, коли я занурив у неї руки. Розділ чотирнадцятий Зимове свято. Зимове свято відзначає найтемнішу частину року, але водночас і знаменує повернення світла. Упродовж перших трьох днів зимового свята ми віддаємо честь темряві у розповідях казкарів та лялькових виставах йдеться про часи відпочинку, і всі ці розповіді завжди добре закінчуються. Вживається в їжу солона риба та вжене м'ясо, вирощені корені та плоди з минулого літа. Затим посередині свята відбувається полювання. Проливається нова кров, аби вшанувати перелом року, а нове м'ясо приносять до столу свіжим, щоб їсти його із зерном торішнього врожаю. Наступні три дні – це дні, коли годиться дивитися на зустріч майбутньому літу. Накросно накладають яскраві нитки, а ткачі займають кінець великої зали, щоб змагатися між собою у тому, хто спроможеться на найбарвистіше в зірці та найлегше ткання. Водночас розповідають історії про початок речей і про те, що тоді діялося. Ще того вечора я намагався побачити короля. Попри все, що сталося, я не забув своєї обіцянки. Але Волос завернув мене, кажучи, що король Шрюд погано почувається і нікого не приймає. Я мав сильне бажання погрюкати у двері та покликати блазня, щоб він змусив Волоса впустити мене. Але я цього не зробив. Не був таким упевненим у блазневій приязні, як колись. Ми з ним не зустрічалися від часу його останньої глузливої пісеньки. Думка про блазня нагадала мені його слова, і, повернувшись у свою кімнату, я ще раз засів за манускрипти Веріті. Відчитання мене хилило на сон. Навіть розведена валеріанка була надто сильною. Руки і ноги мені помліли. Я відсунув своє нерозумнішим, ніж був до того. Задумався про інші шляхи. Можливо, публічно проголосити на зимовому святі, що шукають навчених з хай якими старими і слабкими вони не були? Чи підставило б це тих, хто відгукнеться під удар? Я знову подумав про очевидних кандидатів. Ті, що тренувалися зі мною. Жоден з них не відчував до мене симпатії, але це не означало, що вони не були вірними Веріті. Можливо, отруєні методиками Галана, але чи не можна це вилікувати? Я одразу виключив Августа. Останній його досвід зі скілом у джампі випав в його вміння. Подейкували, що він тихо перебрався до якогось міста над рікою синєю і дочасно постарів. Але були й інші. Восьмеро з нас витримали тренування, а семеро повернулися з випробування. Я провалився. Август вигорів до чиста. Зосталось п'ять. Невелика група. Я задумався, чи всі мене ненавиділи так сильно, як Сирена. Вона звинувачувала мене у смерті Галлена і не приховувала цього від мене. Чи інші знали, що сталося? Я намагався згадати всіх. Джастін. Дуже самозакоханий і дуже гордий зі свого скілу. Каруд. Колись він був сонним, але приємним хлопцем. Я кілька разів бачив його. Відколи він став членом групи, його очі здавалися майже порожніми. Так, наче з того, ким він був колись, нічого не залишилося. Барл дозволив своїй фізичній силі знидіти і заріз жиром, відколи дістав можливість займатися скілом замість заробляти на життя з толяруванням. Вілл завжди був непримітним, скіл цього не змінив. А все ж усі вони довели, що володіють скілом. Чи зуміє і їх перевчити? Можливо. Але коли? Коли він знайде час на це додаткове заняття? «Хтось надходить?» Я прокинувся. Виявляється, що лежав на своєму ліжку до лілиць, довкола мене валялися сувоє. Я не збирався засинати, рідко коли так глибоко спав. Якби ніч не пильнував мене за допомогою моїх власних органів чуття, то я б був вухом і не повів. Дивився, як двері моєї кімнати повільно прочиняються. Вогонь вгасав, у кімнаті було мало світла. Я не замкнув дверей на замок, бо не сподівався, що заснув. Лежав непорушно, міркуючи, хто ж це прийшов, маючи надію застукати мене зненацька. А може, хтось сподівався, що в кімнаті буде порожньо, хтось, що, можливо, прийшов по сувої, я поклав руку на запоясний ніж, напружив м'язи для стрибка. Якась постать вислизнула з-за дверей, тихо їх зачинила. Я витяг ніж і спіхов. Це твоя самиця. Десь далеко позіхнув і потягнувся нічноокий. Його хвіст ліниво мотнувся. Я глибоко вдихнув. «Моллі!» – підтвердив я задоволено, відчувши її солодкий запах, а затим несамовите фізичне збудження. Я лежав нерухомо, заплющивши очі, та дозволив їй підійти до ліжка. Почув її тихий осудливий вигук, а тоді шелест, з яким вона збирала розкидані сувої та акуратно складала їх на столі. Невпевнено торкнулася моєї щуки. «Новачок!» Я не міг перебороти з покуси і вдавав, що сплю. Вона сіла біля мене, а ліжко солодко подалося під її теплою вагою. Похилилася наді мною, а коли я лежав нерухомо, торкнулася своїми м'якими губами моїх. Я випростав руку, притягнув її до себе, сам собі дивуючись. Ще вчора я був не надто доторкуваною особою. Дружні поплескування по плечі випадкові поштовхи в натовпі, або, що останнім часом аж надто часто повторювалося, спроби мене задушити. Оце і усі мої особисті дотики. І тоді минула ніч, а зараз це. Вона доцілувала мене, а потім лягла поруч зі мною, обережно примостившись і притулившись. Я глибоко вдихнув її запах і знову завмер, насолоджуючись тим, як її тіло торкається мого, даруючи йому тепло. Це почуття було наче мильна бульбашка, нанесена вітром. Я боявся навіть дихати, щоб воно не зникло. «Мила!» – погодився нічновокий. «Буде менше самотності, більше схоже на зграю». Я зазипенів і трошки відсунувся від Молі. «Нувачку, що не так?» «Моє, це моє, а тобі до цього зась. Я цим не ділюся, зрозумів?» «Самолюб, це ж не м'ясо, поділишся, не поменше «Хвилиночку, Молі, це мені м'яс засудомило». «Який?» – самовдоволено зашкірився. «Ні, це не так, як м'ясо». Я завжди ділився з тобою м'ясом та притулками і завжди стану поруч із тобою до бою, якщо ти мене потребуватимеш. Завжди дозволю тобі приєднатися до мене на полюванні і завжди допоможу тобі полювати. Але це моя самиця. Я мушу мати її лише для себе. Сам. Нічну оки пирхнув. Почухав там, де вкусила блоха. Ти завжди проводиш неіснуючі межі. М'ясо, полювання, оборона території і самиці – це все зграя. «Якщо вона приведе щенят, хіба ж я для них не полюватиму? Не захищатиму їх?» «Нічно ну, окей. Не можу тобі цього пояснити. Я мусив порозмовляти з тобою раніше. а Тепер підеш? Обіцяю, що ми це обговоримо. Пізніше». Я чекав. Нічого. Жодного його знаку. Один пішов, один зостався. «Новачку, все гаразд?» «Зі мною все добре. Я лише хвилинку». Думаю, це була найскладніша річ, яку я будь-коли зробив. Моллі біля мене раптом завагалася, от от встане і піде від мене. І я мусив сконцентруватися на знаходженні меж, на поміщенні своєї свідомості всередині мого тіла і на встановленні кордонів моїх думок. Глибоко вдихнув і повільно видихнув. Підтягування зброї. Завжди воно мене це нагадувало, і я завжди вдавався до цього образу. Не надто вільно, щоб не зісковзувала, не надто тісно, щоб не сковувала. Обмежитися власним тілом, щоб не збудити веріті. «Я чула поголос», – почала Молі, а тоді зупинилася. «Вибач, мені не слід було приходити. Я думала, що тобі це потрібно, але, можливо, тобі зараз потрібно побути на аутинці? Ні, Молі, прошу. Молі, вернися, вернися!» І Я рванувся через ліжко та прихитрився впіймати край її спідниці. Вона повернулася до мене усе ще неспокійно. Ти завжди саме те, що мені потрібно, завжди. На її губах з'явилася усмішка, і вона присіла на край ліжка. Ти здавався таким далеким. Я був таким. Інколи просто мушу прочистити мозок. Я замовк, не певний, що ще можу сказати, не обманюючи її, вирішив більше цього не робити. Потягся до неї і взяв її за руку. "Ох", сказала вона, замить. Настала ніякова пауза, бо я більше нічого не пояснював. «Усе добре?» – обережно спитала вона ще за кілька хвилин. «Зі мною все гаразд. Я сьогодні не дістався до короля. Намагався, але він погано почувався, і... Твоє обличчя в синцях і подряпаних", Ходив поголос». Я тихо зітхнув. «Поголос?» Веріті наказав мовчати всім своїм людям, що були свідками сьогоднішньої пригоди. Ні Баріч, ні Блейд нічого б не сказали. Можливо, що й ніхто інший не розмовляв із непричетними. Але люди завжди розмовлятимуть про те, що разом бачили, і небагато треба, щоб їх підслухати. «Не грайся зі мною в пішмурки. Якщо не хочеш розповісти, то так і скажи». Король в очікуванні просив, щоб ми нічого не казали. «Це не те саме, щоб я не хотів». Молі трохи подумала. «Думаю, що не те саме. І знаю, що не слід мені слухати плітки, але це був такий дивний поголос». Тіла привезли до твердині, щоб спалити. А ще була дивна жінка. Целісінький день голосила й голосила на кухні. Сказала, що перековані викрали та вбили її дитину. Хтось сказав, що ти з ними бився, намагаючись урятувати дитину. А інший сказав, що ні, що ти на них наткнувся, коли на них напав ведмідь. Чи щось таке. Поголос був такий заплутаний. Хтось сказав, що ти їх всіх повбивав. А тоді ще один, що допомагав спалювати тіла, сказав, що принаймні двох із них рвав якийсь звір. Вона замовкла і глянула на мене. Я не хотів про це думати. Не хотів ні обманувати її, ні навіть сказати їй правду. Я нікому не міг розповісти всю правду. Просто дивився її у очі і прагнув, щоб усе у нас було простішим. «Фіце-чіверлі!» Ніколи не звикну до цього імені з її вуст. Я зітхнув. «Король просив нас нікому про це не казати, але...» «Так, перековані вбили дитину». Я був там, але запізнився. Це була найгидніша і найсумніша річ, яку я тільки бачив. Вибач, я не хотіла вивідувати, це просто тяжко не знати. Знаю. Я потягся, щоб торкнутися її волосся. Вона притулилася головою до моєї руки. Я казав тобі колись, що бачив сон про тебе в сілбеї. Мандрував тоді зірського королевства і всю дорогу до Оленічого замку не знав, чи ти вижила. Часом думав, що Льох привів палаючий Діма, часом, що тебе прикінчила жінка з мечем. Моллі спокійно глянула на мене. Коли Дім завалився, на нас сильно повіяло іскрами та димом. Її це засліпило, але я стояла спиною до пожежі. Я я вбила її сокирою. Раптом вона затремтіла. Я нікому про це не казала, нікому. Звідки ти знаєш? Я бачив це у весні. Легенько потяг її за руку, і вона опустилася на ліжко біля мене. Пригорнув і відчув, що вона дрижить усім тілом. «Мені інколи сняться віщі сни. Не часто», – тихо сказав я. Вона відсунулася від мене, пильно оглянула моє обличчя. «Ти не брехав би мені про це, новачку?» Це було болісне питання, але я на нього заслужив. «Ні, це не брехня. Клянуся тобі. І клянуся, що ніколи не збрешу. Її пальці торкнулися моїх губ, зупиняючи їх. Я сподіваюся привести з тобою решту життя. Не складай мені обітниць, які не зможеш виконувати до кінця своїх днів. Друга її рука зайнялася шнурівкою моєї сорочки. Настала й моя черга затремтіти. Я цілував її пальці, а потім її вуста. Якоїсь миті Молі встала і взяла двері на засу. Пам'ятаю, як палко я молився, щоб саме цієї ночі Чейд не повернувся зі своєї подорожі. Він не повернувся. За я тієї ночі подорожував до далекого краю, до місця, що ставало все більш знайомим, але через це не менш чудовим. Вона пішла посеред ночі, спершу мене розбуркавши, щоб я прокинувся і зачинив за нею двері. Хотів одягтися і провести її до кімнати, але Моля обурено відмовилася, запевнивши, що сама може піднятися сходами, і що менше нас бачитимуть разом, то краще. Я неохоче визнав, що це логічно. Сон, у який я провалився, був глибшим, ніж той, який спричинила валеріанка. Наступного разу я прокинувся від грюкання і крику, скупився на ноги очманілий та ушелешений. За мить грюкання перетворилося на стукіт у двері, а крик на повторення барічем мого імені. Хвилинку. насилу сказав я. Усе тіло боліло. Я натягнув щось на себе і пошкутильгав до дверей. Мої пальці довго змагалися із замком. Що сталося? спитав я. Баріч лише глянув на мене. Був уже вмитий та одягнений, волосся і борода розчесані, ніс з собою дві сокири. О! Кімната веріті у вежі. Поспішай, ми вже запізнюємося. Але спершу вмийся. Чим це пахне? Ароматичні свічки, вигадав я, для спокійного сну. Баріч пирхнув. Мені б від цього запаху спокійні сни не снилися. Це ж пижмо, хлопче, вся твоя кімната ним пропахла. Зустрінемося у вежі. Я вийшов, упевнено крокуючи коридором. Я приголомшено повернувся до своєї кімнати, зрозумівши, як він уявляє собі ранній ранок. Ретельно вмився холодною водою без особливої радості, але не було часу її підігріти. Тоді пошукав свіжого вбрання, і саме його вдягав, коли у двері знов хтось загрюкав. «Уже майже зібрався!» – крикнув я. Грюкання тривало далі. Це означало, що Барич сердиться. Що ж, я теж. Міг би зрозуміти, як усе в мене болить. Я відчинив двері йому назустріч, а до кімнати легко, наче цівка диму, прослизнув блазень мав на собі новий строкатий костюм чорно-білий, рукави його сорочки були вишиті чорними виткими лозами, що звивалися довкола рук, наче плющ. Обличчя над чорним коміром було білим, ніби зимовий місяць. «Зимове свято», – подумав я. «Цієї ночі починається зимове свято. Як же довго тяглася ця зима, у п'ятеро довше, ніж будь-яка інша мені знайома. Але цієї ночі ми почнемо відзначати її середину». «Чого тобі?» Спитав я, не маючи охоти на його дурощі. Він глибоко із визнанням потяг носу. «Дещо з того, що було тут з тобою, було милем», – ствердив він, а тоді зграбно відстрибнув, побачивши мою міну. Я розсердився. Він легко виплегнув середину мого розбурханого ліжка, а тоді перескочив на другий бік так, що ліжко нас розділило. Я кинувся за ним. «Хто завгодно, окрім вас?» – кокетливо крикнув він, подівочому затріпотів до мене рукавами. Тоді знову відступив. «У мене немає для тебе часу», – неприязно сказав я. «Веріть, і мене чекає, а я не можу гаяти його час». Скотився з ліжка і встав, щоб поправити вбрання. «Виходь з моєї кімнати». «Ах, який тон. Був час, коли ти краще розумів жарти». Крутнувся в піруеті, опинився посередині моєї кімнати, а тоді різко зупинився. «Ти справді на мене сердишся?» – просто запитав він. Я вкрай здивувався, що вперше в житті він говорить без натяків. «Сердився», – обережно відповів я, задумуючись чи ненавмисно, він мене провокує. «Ти виставив мене блазнем того дня, тією пісенькою, перед усіма тими людьми». Він похитав головою. «Не присвоюй собі чужих титулів, лише я блазень, а блазень – це завжди той, хто я. Особливо того дня, тією пісенькою, перед усіма тими людьми». «Ти змусив мене засумніватися в нашій дружбі», – відверто сказав я. «Ну, добре». Не сумніваюся, що інші теж повинні завжди сумніватись у ній, якщо ми хочемо застатися щирими друзями. Я здогадався. Ти влаштував це, щоб пустити чутку про зіткнення між нами. Гаразд, я розумію. Та все одно мушу йти. Що ж, прощавай. Гарно розважайся, граючись із баричем з сокирами. Остерігайся, щоб він не ввігнав тебе в у тим, чого сьогодні навчатиме. Він підкинув два полинця до майже згаслого вогню в моєму камінні та влаштував цілий спектакль, умощуючись перед ним. «Блазню!» – почав я з почуттям незручності. «Ти мій приятель, знаю, але я не хочу, щоб ти залишався тут, у моїй кімнаті, без мене. І я не хочу, щоб хтось інший входив до моєї кімнати без мене», – глузливо відрізав він. Я почервонів. «Це було давно, і я попросив у тебе пробачення за свою цікавість. Запевняю тебе, що ніколи більше цього не робив. І я теж ніколи більше цього не робитиму. Тільки раз. А коли повернешся, попрошу в тебе пробачення. Так годиться?» Я запізнювався. Це не додасть барючу доброго настрою. Не було жодної ради. Я сів на крию пом'ятого ліжка. Ми лежали тут із молі. Раптом воно стало особистим простором. Я намагався, наче випадково, покрити ковдрою пухову перину. «Чому ти хочеш залишитися в моїй кімнаті? Потрапив у небезпеку?» «Я живу в небезпеці, Фіце-Фіце, як і ти. Ми всі в небезпеці. Я хотів би провести тут кілька годин і спробувати знайти вихід із цієї небезпеки. Або, принаймні, її зменшити». Він значуще повів плечем у бік розкиданих сувоїв. «Мені довірив їх веріті», – з тривогою сказав я. «Очевидячки тому, що вважаю тебе людиною, думками якої вірить. То, може, подумай, що безпечно довірити їх мені?» Одна річ довірити комусь власне майно, і зовсім інша дозволити йому взяти те, що дали мені на збереження. Моя довіра до Блазня не підлягала сумніву. Та все ж таки. Можливо, розумніше було б спершу запитати Веріті, – запропонував я. – Що менше зв'язків між Веріті та мною, то краще для нас обох, – рішуче промовив Блазень. – Ти не прихильний до Веріті? – мене це вразило. – Я Блазень короля? – він король в очікуванні, тож хай почекає. Як стане королем, я буду його блазнем, якщо до того часу він не доведе нас усіх до погибелі. Я не хочу нічого чути сказаного проти принца Веріті. Тихо сказав я йому. Ні? То привчайся ходити з заткнутими вухами. Я підійшов до дверей, поклав руку на засу. Ми вже мусимо йти, блазню. Я спізнююсь. Його зневага до Веріті так глибоко мене прийняла, наче була завдана мені самому. Не будь блазним, Фіце, це моя роль. Людина може служити тільки одному, панові. Хай там, що кажуть твої вуста, твій король – це Веріті. Я тебе за це не винувачу. Чи ти звинувачуєш мене за те, що мій король шарюд? Я тебе не звинувачую, і не висміюю його у тебе перед очима. І не приходиш його відвідати, хай скільки я тебе про це просив. Учора я був перед його дверима, мене завернули, сказали, що йому недобре. Коли б це сталося перед дверима Веріті, чи ти так покірно послухався б? Це змусило мене зупинитися і замислитися. Ні, думаю, що ні. То чому ж ти так легко від нього відступився? Тихо сказав блазень, голосом засмученої людини. Чи не краще б Веріті зблизитися зі своїм батьком, замість переманювати до себе його людей? Мене не переманювали. Радше це Шрюд не хоче більше мене бачити. Що ж до Веріті, то я за нього не говоритиму. Але всі знають, що з двох своїх синів Шрюд віддає перевагу Реалові. Усі це знають. А чи всі знають, що насправді на серце Реала? Дехто знає, коротко сказав я. Це була небезпечна розмова. Подумай про це. Ми обоє служимо тому королю, якого любимо найбільше. Але є ще один, якого любимо найменше. Не думаю, щоб моя і твоя відданість якось суперечили одна одній, Фіцца. Доки ми єдині в тому, кого любимо найменше. Іди, зізнайся мені, що ти мав замало часу, аби оглянути свої. «А я тобі нагадаю, що час, якого ти не мав, проминув нам надто швидко. Це не те завдання, що може чекати, коли тобі зручно буде ним зайнятися». Я вагався. Блазен підійшов до мене ближче. У його очі завжди було тяжко дивитися, а ще тяжче щось в них прочитати. Але з виразу його губів я зрозумів, що він у увічий. «Поміняймося!» Запропоную тобі щось, чого ти ніде більше не знайдеш. Обіцяю тобі збережену мною таємницю після того, як ти дозволиш мені перешукати ці сувої, щоб розгадати таємницю, якої там може й немає. Яку таємницю? Неухоче спитав я. Мою таємницю. Він відвернувся від мене і глибнув на стіну. Тайну блазня. Звідки прийшов він, а також навіщо? Скоса ззиркнув на мене і нічого більше не сказав. Десятилітня цікавість ожила в мені. «Безкоштовно?» – спитав я. «Ні. Як я вже казав, це пропозиція обміну». Я трохи подумав. «До зустрічі пізніше, як виходите, меж добре, зачини за собою двері». І я знову з кімнати. Коридорами вже снували слуги. Я дуже запізнювався, змусив себе до скрипучого галопу, тоді перейшов на біг. Не пригольмував на сходах до вежі Вереті, здолавши їх усі. Постукав один раз, а тоді увійшов. Баріч повернувся до мене, вітаючи насупленою міною. Спартанське умеблювання кімнати було зсунуто під одну стіну, окрім крісла Веріті, біля вікна. Той уже сидів у ньому. Поволі повернув до мене голову, а його очі все ще наче дивилися далечінь. У рисах його обличчя, особливо в губах, з'явився одурманений вираз розслаблення, вираз якого завдавав болю тому, хто знає, що це означає. Його мучив голод скілу. Я боявся, що те, чого він хоче мене навчити, ще підживить і збільшить цей голод. Але хто ж із нас міг сказати ні? Я дечого вчора навчився. Не був то приємний урок, але раз цього навчившись, не будеш таким, як раніше. Тепер я знав. Зроблю все, на що тільки спроможне, аби відігнати червоні кораблі від наших берегів. Я не був королем. Мені ніколи не бути королем, але народ шести герцогств був моїм так само, як і чейдовим. Тепер я зрозумів, чому Вереті так нерозсудливо витрачає себе. Дуже перепрошую, що запізнився, мене затримали, але я готовий починати негайно. Як почуваєшся? з непідробною цікавістю спитав Баріч. Дещо скутий серк, крихітку, біг сходами трохи мене розігрів і болить після вчорашнього, але крім того, все гаразд. На його обличчі з'явився веселий зблиск. Руки не тремтять, фіцичиверлі в очах не темніє, голова не паморочиться. Я на мить зупинився, щоб обдумати. Е, «Ні». «Щоб я так жив», – порснув сміхом Баріч. «Очевидячки, найкращі ліки для тебе – це тебе побити. Згадаю це наступного разу, коли ти потребуватимеш лікаря». Упродовж наступної години він намагався втілити в життя свою нову медичну теорію. Для першого уроку Леза Сокир були притуплені та обв'язані ганчір'ям, але це не врятувало мене від сінців. Правду кажучи, більшість з них я зробив через власну незграбність. Цього дня Баріч не намагався завдати ударів, він лише вчив мене користуватися не тільки лезом, а всією зброєю, включно з обухом і топорищем. Підтримування зв'язку з Веріті не вимагало зусиль, бо він залишався з нами у тій самій кімнаті. Цього дня не розмовляв зі мною подумки, не обдаровував порадами, зауваженнями чи застереженнями, лише дивився моїми очима. Баріч сказав мені, що Сокира не якась там вишукана зброя, але дуже навіть годиться, якщо нею правильно користатися. Під кінець уроку я зауважив, що він поводився зі мною м'яко і з огляду на мої попередні рани. Веріті відпустив нас, і ми обоє зійшли сходами куди повільніше, ніж я збігав ними вгору. «Завтра приходь вчасно», – суворо попередив мене Баріч, коли ми розлучалися біля кухонних дверей. Він повертався до стайні, а я хотів поснідати. Їв так, як давно вже мені не траплялося, з вовчим апетитом і міркував про джерело моєї раптової життєвої енергії. На противагу Барічу я не вважав таким жодне побиття. Молі, думав я, своїм дотиком зцілила те, чого не привели б до ладу всі трави і цілорічний відпочинок. Переді мною зненацька постава розтягнувся довгий день, заповнений нестерпними хвилинами, що зливалися в немилосердні години, перш ніж настануть сутінки а за тим приязна темрява дозволить нам знову бути разом. Я рішуче вигнав цю думку і вирішив заповнити день завданнями. Добре дюжина таких негайно ж заполонила мій мозок. Я забув про пейшенс. Обіцяв допомогти Кетрікину саду. Брат нічну Окій мав право на пояснення, а ще слід було відвідати короля Шрюда. Я намагався впорядкувати їх зазначеннями. Молі очолила список. Я твердо вигнав її в кінець. «Король Шрюд!» – вирішив я. Зібрав зі стола свій посуд і поніс його на кухню. Тут панував несамовитий галас. На якусь мить я здивувався, а тоді згадав, що ввечері починається зимове свято. Стара кухарка Сара підняла погляд від тіста на хліб, яке саме місила, і кивнула мені. Я підійшов і став поруч із нею, як часто робив це в дитинстві, з тим, як вправно її пальці формували півпригорщі тіста в булочки і викладали їх в рости. Вона була обсипана мукою аж до ямочок на ліктях, а одна щука теж була в борошні. Гармидер і метушня в кухні дали нам можливість якогось дивного спілкування сам на сам. Вона тихо говорила крізь торохотіння і тарохтіння, а я мусив прислухатися, щоб її почути. «Я тільки хотіла, щоб ти знав», – пробурмотіла вона, стискаючи і розтягуючи нову порцію тіста. «Хоч і розумію, що ці чутки не синітниця, і так кажу, коли хтось намагається переповідати їх у моїй кухні». Можуть пліткувати у двері пральні про все, що захочуть, і плести баляндраси за прядінням, скільки їхня воля. Але я не дозволю погано говорити про тебе на моїй кухні. Від страху моє серце завмерло. Чутки? Молі та я? Ти ж сидів за моїми столами і часто стояв біля мене, то помішував у горщику, доки ми розмовляли, коли був малим. Думаю, що я знаю тебе краще, ніж більшість людей». А те, що кажуть, наче ти б'єшся, як тварина, бо і сам більше, ніж наполовину тварина, – це злий наклеп. Їхні тіла були розірвані, але я й гірше бачила, якщо люди були розлючені. Коли доньку села Фертіша зґвалтували, вона ту тварюку порізала своїм рибним ножем чах-чах-чах, простисінько на ринку, наче краяла приманку для своєї снасті. Те, що ти зробив, не було гіршим. Це була хвилина приголомшливого страху. Більше, ніж наполовину тварина. Не так давно і не так далеко звідси людей із вітом палили живцем. «Дякую», – сказав я, намагаючись, щоб мій голос звучав спокійно. Додав до своїх слів крихту правди. «Не все там було моєю справою. Вони билися за свою здобич, коли я туди прийшов. Дочко Джини, ти не мусиш приховувати від мене слова Фіцца». У мене теж є діти, вони вже виросли, але якби хтось на них напав, то я б молилася, щоб хтось такий, як ти, захистив їх байдуже як. Або помстився за них, якщо це все, що можеш зробити. Боюся, що так і було, кухарко. Тремтіння, яке пробігло моїм тілом, було невдаваним. Я знову побачив смужки крові, що спливали по пухому маленькому кулачку. Заморгав, але картина далі стояла перед очима. А зараз мушу поспішати, маю сьогодні службу в короля Шрюда. Справді? Ну, хоч якась добра новина, то візьми це з собою. Вона підійшла до Креденса і вийняла з нього мисочку повну маленьких тістечок, спечених із м'якого сиру та порічок. Поставила мисочку на тацю, а поруч із нею чайник з гарячим чаєм і чисту чашку. Любовно все розмістила. Припильнуй фіце, щоб він їх з'їв. Це його улюблені. Коли спробую одне, то знаю з'їсть усі і вони підуть йому на користь. «І я їх люблю». Я підстрибнув, наче вколотий шпилькою. Намагався приховати це кашлем, вдаючи, що подавився, але кухарка все ще дивилася на мене здивовано. «Певен, що вони йому сподобаються», – сказав я придушеним голосом і забрав тацю з кухні. Кілька очей провело мене. Я мило усміхався і намагався вдавати, наче не розумію, чого це вони мною цікавляться. «Не усвідомлював, що ви далі зі мною», – сказав я виріті. Якась незначна моя частка перегортала всі мої думки, відколи я вийшов з його вежі, і дякувала Еді, що я не вирішив спершу пошукати нічного окого. Але й ці думки я запхнув на край свідомості, непевний, наскільки вони закриті. Я знаю і не збирався шпигувати за тобою лише щоб показати тобі, що ти можеш це зробити, коли не надто на цьому зосереджуєшся. Я навпомацки шукав його скіл. У цьому більше ваших зусиль, ніж моїх, зауважив я, піднімаючись сходами. «Я тебе роздратував. Вибач. Відтепер впевнюватимусь, чи ти усвідомлюєш, коли я з тобою. Залишити тебе на сьогодні?» Я засоромився через власну дратівливість. «Ні, ще ні. Побудьте ще трохи зі мною, коли я відвідуватиму короля Шрюда. Спробуємо подивитись, скільки ми зуміємо це підтримувати». Я відчув його згоду. Зупинився перед дверима короля Шрюда і, підтримуючи однією рукою тацю в непевній рівновазі, Поквапом пригладив волосся і обсмикав каптан. Моє волосся стало останнім часом неябо проблемою. Під час одного з нападів лихоманки в горах Джонкві його обстригла. Тепер, коли воно відростало, я не знав, чи зав'язувати його хвостом, як це робить баріч і гвардійці, чи нехай спадає на плечі, наче як паш. Вік, коли можна було носити його, як дитячу кіску, я давно вже переріс. «Зав'яжи його ззаду, хлопче!» Я сказав би, що ти здобув право носити його по-вояцькому, як кожен гвардієць. Тільки не починай надміру про нього дбати, накручувати і змазувати олійкою, як реал. Я переборов усмішку на обличчі і постукав у двері. Трохи почекав, а потім постукав гучніше. «Назвися і відчини сам», – порадив мені Вереті. «Сір, це Фіц Чіверлі. Я приніс вам дещо від кухарки». Натиснув на двері рукою. Вони були замкнені зсередини. Це дивно. Досі батько не мав звички замикати двері. Ставив біля них вартовцян, так, але не замикав їх і завжди відповідав на стук. Ти не можеш якось пробратися туди? Мабуть, зміг би, але спершу ще раз постукую. Я щосили загрюкав у двері. Хвилинку, хвилинку! Зашипів хтось із середини. Але пройшло значно більше часу, перш ніж було відсунуто кілька засувів, а двері відчинилися на ширину долоні. Волес подивився на мене, наче пацюк із зруйнованої стіни. «Чого ти хочеш?» – звинувачувальним тоном спитав він. «Аудієнцій в короля?» «Він спить. Чи то пак спав, перш ніж ти почав горлати і гримати? Геть звідси!» «Хвилину?» – і я вклинився ногою в щілину дверей, які вже зачинялися. Вільною рукою я відгорнув комір своєї сорочки, щоб показати шпильку з червоним камінчиком, з якою майже ніколи не розлучався. Двері добряче притисли мою ногу. Я підперех плечем і схилився так сильно, як лише міг, щоб не випустити таці. Цю річ дав мені король Шлют багато років тому. Пообіцяв, що коли її покажу, мені до нього впустять. Навіть якщо він спить? – недовірливо спитав волос. Він не ставив жодних обмежень. Невже ти це робитимеш? Я глянув на нього крізь щелину в дверях. Він на мить задумався, а тоді відступив. – У такому разі заходь. «Заходь і глянь, як твій король спить, намагаючись відпочити, що дуже йому потрібно в його стані. Але якщо ти його потурбуєш, я як його цілитель, пораджу королю забрати в тебе цю гарненьку шпильку і прослідкую, щоб ти більше його не турбував. Можеш радити, що захочеш. Якщо так вирішить мій король, я не заперечуватиму». Він схилився переді мною у вишуканому поклоні. Мені страшенно куртіло прогнати з його обличчя глузливу посмішку, але врешті я вдав, що не помічаю її. Чудово, докинув він, коли я проходив повз нього. Солодке печиво, щоб розладнати йому травлення і погіршити його стан. Розумний парубок, чи не так? Я стримав гнів. У вітальній шрюда не було. Спальня? Що, справді зайдеш туди? Чому би ні? Досі ти показав свої манери, то навіщо зараз стримуватися? Голос волоса був удавано поблажливим. Я знову стримав свій гнів. Не дозволяй йому цього. Повернися і дай йому належну відповідь. Веріті не радив це мені, а наказував. Я обережно поставив тацю на столику, глибоко вдихнув і повернувся до волоса. «Ти щось маєш проти мене?» – прямо спитав я. Він ступив крок назад, але намагався втримати глузливу міну. «Проти тебе? Невже я цілітель можу мати щось проти того, хто прийшов турбувати хворого, якому нарешті вдалося відпочити?» «У цій кімнаті тхне димком. Чому?» «Димок? Це зілля, яке вживають у горах». Зрідка для лікування у випадках такого болю, якого не можна втамувати нічим іншим. Але найчастіше дим вдихають для задоволення. Як Микаріс на весніне свято. Ваш брат його любить. Як його мати. Якщо це не те саме зілля. Вона називала його веселистом. Це майже та сама рослина, але в горах вона вища. І в неї більше м'язисте листя. І густіший дим. Наша розмова в зверіті тривала недовше, ніж кліп ока. Скілити інформацію можна так само швидко, як думати. Волес ледю стиг розтулити губи, щоб відповісти на моє запитання. «Може, ти вважаєш себе цілителем?» гостро сказав він. «Ні, але я маю практичне знання рослин, і воно мені підказує, що димок не годиться для кімнат хворого». Волес на якусь мить задумався, щоб сформулювати відповідь. «Що ж, задоволення короля не обходять його цілителя?» «То, можливо, вони обходять мене», – заявив я і відвернувся від нього. Підняв тацю і відчинив двері до тьмяно освітленої спальні короля. Тут сморід димку був густішим, повітря тяжким і перенасиченим ним. Вогонь у каміні горів надто сильно, тому панувала задуха. З кімнати тягло таким затхлим і застояним духом, наче тут тижнями ніхто не провітрював. Навіть власне дихання в легенях здалося мені тяжким. Король лежав нерухомо, задихаючись під силою горою пухових ковдр. Я озирнувся довкола, шукаючи місця, де можна було б поставити тацю. Маленький столик біля ліжка був геть захаращений. На ньому стояла кадильниця для димку, доверху засипана попелом, але пальник згас і охолов. Поруч келег червоного вина і миска якоїсь огидної сірої каші. Я поставив тацю на підлогу і протер столик рукавом сорочки, перш ніж розмістити її там. Наблизившись до ліжка короля, відчув затхлий, задушливий сморід – він іще посильнішав, коли я схилився до короля. Це зовсім не схоже на Шрюда. Вереті поділяв мою тривогу. Він тепер рідко мене кличе. Я був надто зайнятий, щоб відвідувати його без запрошення. останнє бачив його ввечері у його вітальні. Він скаржився на головний біль, але це... Думки пролетіли між нами і зникли. Я підняв погляди з над короля і побачив, що волос заглядає до нас за дверей. Було щось таке в його обличчі, не знаю, як це назвати, чи задоволення, чи впевненість, але воно викликало в мене шалену лють. Двома кроками я дістався дверей. Різко їх зачинив і з задоволенням почув його крик, коли він вишарпнув притиснуті пальці. Я засунув древній засув, яким, схоже, не користувалися ніколи впродовж усього мого життя. Я підійшов до високих вікон, розсунув гобелени, що закривали їх і навстіж розчинив дерев'яні віконниці. До кімнати вірвалося чисте сонячне світло і свіже зимове повітря. «Фіце, це нерозважно!» Я не відповів. Натомість пройшовся кімнатою, викидаючи одна за одною кадильниці з попилом і зіллям у розчинене вікно. Долонями старав налиплий попіл, щоб звільнити кімнату від смороду. Зібрав у кімнаті з півдюжини липких келихів, з кислого вина та цілу тацю полумисків і тарілок з їжею, якої зовсім ніхто не торкався, або ж її було з'їдено не більше половини. Я склав це все біля дверей, волос гупав у них і вив від злості. «Тихо!» – солоденько сказав я йому. «Розбудиш короля!» «Прийшли сюди хлопці з теплою водою і скажіть майстрині гесті, що король потребує чистої білизни», – попрохав я Веріті. «Ці накази не можуть походити від мене. Пауза. Негай часу на гнів, подумай і зрозумієш, чому це так». Я зрозумів, але й знав також, що не залишу Шрюда в цій угидній смердючій кімнаті, як не залишив би його в темниці. Там було півглека води, не свіжої, але водночас чистої. Я поставив глек біля вогню. Відчистив столик поруч ліжка від попелу і розмістив на ньому тацю з чаем і тістечками. Сміливо порившись у скрині короля, я знайшов чисту нічну сорочку, а тоді ще й зілля для вмивання. Без сумніву, у рештки часів Чеферса. Я ніколи не думав, що мені бракуватиме королівського лакея. Волосове виття припинилося. Це не уникло моєї уваги. Я взяв підігриду пахучу від воду та рушник і поклав це все біля королівського ліжка. «Королюши люди!» – лагідно сказав я. Він ледь ворухнувся. Краї його повік були червоними, вії зліплися. Розплющивши очі, він закліпав від світла. Я помітив, що білки його очей були помережені червоними жилками. «Хлопчик?» – він глянув на кімнату. «А де Волес?» «Вийшов ненадовго. Я приніс вам теплої води і свіжої випічки з кухні, а ще гарячого чаю». «Я... Я не знаю. Вікно відчинене. Чому воно відчинене? Волес перестарігав мене від холоду». «Це я відчинив його, щоб провітрити кімнату. Але зараз зачиню, якщо ви так хочете». «Я чую запах моря». Сьогодні ясний день, правда? Послухай, як вилять чайки, як надходить буря. Ні, ні, зачини вікно, хлопчику. Я мушу уникати холоду, я надто хворий. Я поволі підійшов і зачинив дерев'яні вікониці. Чи ваша величність давно хворіє? У палаці мало про це говорять. Досить давно. О, тепер мені здається, що завжди. Це навіть не хвороба, бо я ніколи добре не почуваюся. То не здужую, то мені трохи краще. Але тільки но спробую щось зробити, як знову не здужую, і почуваюся гірше, ніж будь-коли досі. Я так втомився бути хворим, хлопчику. Я так втомився завжди відчувати втому. Ну ж, бо, сир, завдяки цьому почуватиметься краще. Я замочив рушник і легенько протерв його обличчя. Він отягнувся настільки, щоб кивком відіслати мене в бік і самому помити собі руки, а тоді краще протерти обличчя. Я жахнувся, побачивши, як пожовтіла вода після його вмивання. Я знайшов чисту нічну сорочку для вас. Допомогти вам її вдягти? А може б ви воліли, щоб я послав хлопця по ванну і теплу воду, доки б ви купалися, я приніс би чисту постільну білизну? Я... О, не маю сили, хлопче. Де волес? Він знає, що я сам не впораюся. Що це на нього напало? Він мене залишив? Тепла купіль допоможе вам відпочити, переконував я його. Зблизька від старого неприємно пахло. Шрют завжди так дбав про чистоту. Думаю, що ця його неохайність занепокоїла мене більше, ніж будь-що інше. Але ж через купіль можна застудитися. Так каже волос. Улога шкіра, холодний вітер протяг. І мені кінець. Принаймні, так він каже. Чий рід справді перетворився на цього лякливого старця. Я ледве міг повірити, що чую це від нього. То, можливо, чашка гарячого чаю? І тістечка? Кухарка Сара сказала, що це ваше улюблені. Я налив чашку гарячого чаю і побачив, що він із насолодою вдихає пару. Випив ковток чи два, а тоді й сів, щоб глянути надбайливо викладені тістечка. Попросив мене приєднатися до нього, і я з'їв разом з ним тістечко, облизуючи з пальців щедро накладену начинку. Я зрозумів, чого вони були його улюбленими. Він узявся за друге, коли у двері тричі сильно вдарили. «Відімкни двері, бастарде! Або ж мої люди підважать їх, а якщо ти завдав моєму батькові якоїсь шкоди, помреш на місці!» Схоже, Регал не надто тішився з моєї появи. «Що таке, хлопчику? Двері зачинено?» «Що відбувається? Регала, що відбувається?» Я з болем чув, який надтріснутий і жалюгідний голос у короля. Я перейшов через кімнату і відімкнув двері. Тільки не встиг це зробити, як два найкремезніші охоронці Регала схопили мене. Мали на собі атласний одяг, його кольорів, і нагадували в ньому бульдогів зі срічками на шиї. Я не опирався, тож у них не було причини притискати мене до стіни, але саме так і зробили». Ожили всі мої вчорашні болі, і тримали мене так, а тим часом до середини увірвався волос, батькаючи, що в кімнаті холодно, а це що за їжа, ой, для людини в стані короля, це не найкраще за отруту. Регол стояв з руками на стегнах, як чоловік на відповідальному посту, і дивився на мене примруженими очима. Тікай, хлопче, боюся, що ми задалеко зайшли. То що ж, бастарде, що ти можеш сказати? Точніше, якими були твої наміри? Вимогливо спитав він, коли бідкання Волеса припинилося. Докинув ще одне поліно, хоч у кімнаті так було душно, і забрав з рук короля напівз'їдене тістечко. Я прийшов скласти звіт. Побачивши, як погано дбають про короля, намагався насамперед зарадити цій ситуації. Я спітнів більше з болю, ніж відхвилювання. Регал посміхнувся на це ненависною мені посмішкою. «Погано дбають? Що саме ти хочеш сказати?» Я глибоко зітхнув для відваги. Правда. Я застав його кімнату неприбраною і затхлою. На столі брудні тарілки. Постіль давно не міняли. «Ти смієш таке казати?» – просичав Регал. «Смію. Кажу правду моєму королю, як завжди це робив. Хай він гляне сам і побачить, так це чи ні». Щось у цьому зіткненні змусило Ширюда стати бодай тінню себе самого. Він трохи підвівся на ліжку і оглянув кімнату. «Блазень теж на це скаржився, так, як він це вміє», – почав король. Волес посмів його перебити. «Мілорде, стан вашого здоров'я надто вразливий. Інколи нічим не порушуваний відпочинок важливіший, ніж відкидання вас із ліжка та шамотанина зі зміною пастелі. А одна-дві неприбрані тарілки дратують менше, ніж стукити грюкіт пажа, що їх забирає». Король Шрюд раптово завагався. Моє серце завмерло. «Ось, що блазень хотів мені показати». Ось чому він так часто вмовляв мене відвідати короля. Чому не сказав цього відвертіше? Але коли ж це блазень говорив відверто? Я відчував дедалі сильніший сором. Це був мій король, король, якому я присягнув. Я любив веріті і був йому беззастережно відданим, але покинув свого короля в мить, коли він найбільше мене потребував. Чейд виїхав, і я не знав наскільки. Зоставив короля Шерюда лише під захистом блазня. А все-таки, коли раніше король шлют потребував когось на свій захист. Цей старий завжди був більш, ніж спроможний захистити себе сам. Я вилаяв себе, що недосить переконливо описав чейдові зміни, які тут застав, повернувшись із гір. Мусив бути більш чуйним до мого суверена. «Як він сюди потрапив?» – Регал зненацька кинув на мене дикий погляд. «Мій принц, а він показав знак від короля». Сказав, наче король обіцяв, що він завжди може з ним побачитися, показавши цю шпильку. «Що за маячня? Ти, повірив, ви такі Принц Регала ви знаєте, що це правда. Ви були свідком того, як король Шрюду перше дав їй мені. Я казав це тихо, але виразно. Веріті всередині мене мовчав, чекав, спостерігав і багато чого вчився. «За мій кошт!» – гірко подумав я, а тоді спробував прогнати цю думку. Рухаючись спокійно, щоб це не було сприйнято як загроза, я вивільнив зап'ястя із бульдожого затиску. Відгорнув комір каптана і витяг шпильку. Підняв її вгору, щоб усі могли побачити. «Я нічого такого не пам'ятаю!» – буркнув Регал, але Шрюд сів на ліжку. «Підійди ближче, хлопче!» – наказав він мені. Я шарпнув плечима, вивільнившись з рук моїх вартових, і поправив одяг. Тоді підійшов до ліжка короля, показуючи шпильку. Король простяг по неї руку. Забрав у мене шпильку. Моє серце опустилося. «Батько, це...» – роздратовано почав Регол, але Шрюд його перебив. «Регла, ти там був. Ти це пам'ятаєш, бо мусиш пам'ятати». Темні очі короля дивилися ясно і пильно. Були такими, як я їх пам'ятав. Але довкола цих очей і куточків губ з'явилися болісні риски. Король Шрюд боровся за цю ясність. Він підняв угору шпильку і глянув на регала поглядом, схожим на його давній проникливий погляд. Я дав хлопцеві цю шпильку і моє слово в обмін на його слово. То я пропоную забрати їх назад і шпильку і слово. Ви ніколи не видужите, якщо у цій кімнаті порушуватимуть ваш спокій. Тон Регала знову межував з наказом. Я мовчки чекав. Король підняв тремтячу руку і протер очі й обличчя. Я дав їх. Сказав він. Слова були рішучими, хоч голоси славну. Слово, що його дала людина, не можна відкликати. Чи я маю рацію, фіці -чіверлі? Чи ти погоджуєшся, що людина, давши слово, не може його забрати? Це було давнє питання. Як завжди, мій королю, я з вами погоджуюся. Якщо людина дасть слово, то не може його відкликати. Мусить дотримуватися обітниці. Добре. То це усталено. Все усталено. Він віддав мені шпильку. Я взяв її, в нього з таким величезним полегшенням, аж голова пішла мені обертом. Він відкинувся на свої подушки. Мені знову запаморочилося в голові. Я знав ці подушки. Це ліжко. Лежав тут разом із блазням, дивився на роззорення Сілбія, опікав пальці в цьому каміні. Король тяжко зітхнув. У цьому зітханні була знемога. Замить він засне. Забороніть йому приходити знову без виклику і заважати вам!» – наполягав Регал. Король Шрюд знову розплющив очі. «Фіце, ходи не сюди, хлопче!» Як собака я підійшов до нього ближче, став на вколішки біля його ліжка. Він підняв, змарнілу руку і незграбно поплескав мене по плечі. «Ми з тобою, хлопче, ми розуміємо одне одного!» Щире питання, я кивнув. «Добрий, хлопчина, добрий. Я дотримав слово. Тепер дивись, дотримай свого. Але...» Він глянув на Регала, і це завдало мені болю. «Краще б ти приходив до мене надвечір. Надвечір я буваю сильнішим». Він знову провалювався в сон. «Прийти вже цього вечора, сір?» – швидко спитав я. Він підняв руку і махнув нею жестом неясного заперечення. Завтра? Чи післязавтра?» Очі його заплющилися, і він зітхнув так тяжко, наче ніколи більше не мав дихнути. «Як ваша ласка, мілорде, погодився я. Схилився у глибокому офіційному поклоні. Випроставшись, я обережно вчепив шпильку на лацкан каптана. Дав змогу йому сім хвилинку чи дві поспостерігати, як я це роблю. Затим формальним тоном промовив. «Дозвольте, мій принце, забирайся!» Буркнув регал. Я вклонився йому, щоправда, не дуже глибоко, обережно повернувся і вийшов. Його охоронці провели мене поглядом. Уже вийшовши з кімнати, я згадав, що не сказав ні слова про свій шлюб із Моллі. Зараз, здавалося, малоймовірним, що я матиму таку нагоду найближчим часом. Знав, що тепер кожного надвечір'я застану біля короля регала, волоса чи якогось іншого спигуна. Я не хотів піднімати цієї теми в присутності будь-кого, крім самого короля. Фіце. Я хотів би бути тепер сам мій принца, якщо ви не заперечуєте. Він щази з моєї свідомості, наче це луснула мильна бульбашка. Я поволі піднімався сходами. Розділ 15. Таємниці. Принц Вереті вирішив показати свої військові кораблі в середині день зимового свята того вирішального року. Традиція наказувала б йому почекати кращої погоди і спустити їх на воду першого дня весняного свята. Його вважають більш сприятливим днем для виходу в море нового судна. Але Веріті дуже підганяв своїх корабелів та їхніх підручних, щоб усі чотири судна були готові до спуску посеред зими. Вибираючи середини зимового свята, він забезпечив собі більшу аудиторію як для спуску, так і для своїх напутніх слів. Традиційно цього дня відбувається полювання, а м'ясо має стати передвісником достатку наступних днів. Коли кораблів витягнено з ангарів та по колодах спущено на воду, принц оголосів зібраним, що це його мисливці і що єдиною здобичю, яка вдовольнить їх, будуть червоні кораблі. Відгомін на його слова був тихим і геть не таким, як він сподівався. Я думаю, що люди хотіли викинути з голови всі думки про червоні кораблі, сховатися під захистом зими і сподіватися, що весна ніколи не настане. Але Веріті не дозволив їм цього. Кораблі було спущено цього дня, і почався вишкіл залог. Ми з оком провели ранній полудень, полюючи. Він нарікав, кажучи, що це смішний час для полювання і навіщо я згає в ранкові години на змагання з членом своєї зграї. Я сказав йому, що це така річ, яка просто мусила бути, і що таке триватиме кілька днів, а то й довше. Він не був задоволеним. Я теж. Але мене вразило, що він так добре знав, як я проводжу свій час, навіть якщо не маю з ним свідомого контакту. Чи Вереті спроможний був його відчути? Він мене висміяв. Інколи мені дуже тяжко домогтися, щоб ти мене почув. Чи я маю пробитися до тебе, а потім кричати ще й йому? Наша мислизька здобич була невеликою. Два кролики, до того ж, не дуже жирні. Я пообіцяв йому принести завтра кухонні рештки. Ще меншого успіху я досяг, викладаючи йому свої вимоги приватності у певний час. Він ніяк не міг зрозуміти, чому я відрізняю парування від інших занять, от хоча б полювання чи виття. Парування означає, що невдовзі з'явиться потомство, а потомство було під опікою зграї. Така складна дискусія не могла вестися словами. Ми розмовляли образами, спільними думками, а це не дозволяло надмірної скромності. Його щирість викликала в мене жах. Він запевняв, що поділяємо його насолоду як із моєї пари, так і з процесу парування. Я благав його не чинити цього. Розгублення. Врешті я залишив його їсти кроликів. Його, здається, здивувало, що я не захотів, щоб він поділився зі мною м'ясом. Найбільше, чого мені вдалося від нього добитися, це усвідомлення, що я не хочу знати про його присутність під час наших ізмолі зустрічах і про те, як він поділяє моє почуття до неї. Це не зовсім те, чого я хотів, але це найкраще, що я зумів йому передати. Ідея, що інколи я хотів би цілковито перервати зв'язок між нами, не належала до думок, які він міг зрозуміти. «Це я безглуздя», – доводив він, – «це не зграя». Я долучився з ним, міркуючи, чи матиму колись хвилинку для себе самого. Я повернувся до твердині в пошуках самотності, подався до своєї кімнати. Мені необхідно було, хоч на мить опинитися там, де можна зачинити за собою двері і зостатися наодинці, принаймні фізично. Наче щоб іще більше розпалити моє прагнення самотності, коридори і сходи були повні людей, які кудись поспішали. Слуги прибирали старий очерети, розкидали новий, у свічниках ставлено свіжі свічки, а на стінах розвішували смужки тканини, перевиті вічно зеленими гілками. Зимове свято. От тільки я не мав святкового настрою. Врешті я дістався своїх дверей і прослизнув усередину, щільно зачинив їх за собою. «Так швидко повертаєшся», – блазень звів очі від каміна, біля якого сидів навпочепки, оточений півколом сувою. Здавалося, він сортував їх, розкладаючи групами. Я дивився на нього з неприхованим розгубленням. Воно одразу ж обернулося на гнів. «Чого ти нічого мені не сказав про стан короля?» Він саме міркував над черговим сувоєм і врешті долучив його до стосу праворуч від себе. «Я ж сказав, а от питання за твоє питання, чому ти досі нічого не знав?» Це змусило мене відступити. Визнаю, що я занедбав його відвідини, але... «Жодне моє слово не вплинуло б на тебе так, як побачене на власні очі. Так само ти і уявити не можеш, щоб там було, якби я щодня не був там, спорожняючи нічні горщики, замітаючи, стираючи пил, виносячи брудний посуд, розчісуючи йому волосся та бороду». Він знову вразив мене так, що я нічого не зумів сказати. Перетнув кімнату, тяжко сів на скриню зі своїм одягом. «Це не той король, якого я пам'ятаю». – відверто сказав я. – Мене лякаєш, що він так сильно і так швидко опустився. – Тебе лякає? А мене жахає. Ти, принаймні, маєш іншого короля, коли це і зійде зі сцени. Блазень кинув іще один сувій на стос. – Ми всі маємо, – обережно зауважив я. – Дехто більше, ніж інше, коротко сказав Блазень. Я мимоволі підняв руку, щоб сильніше відпнути шпильку в каптан. Сьогодні я за малим її не втратив. Це змусило мене згадати все, що вона означала впродовж цих років. Королівський захист незаконного онука, якого хтось жорсткіший просто тихенько прибрав би. А тепер, коли він сам потребував захисту, що вона означає для мене тепер? Так, то що ж ми можемо зробити? Ми з тобою? Дуже мало. Я лише блазень, а ти бастард. Я неохоче кивнув. Хотів би я, щоб тут був Чейд. Хотів би знати, коли він повернеться. Я глянув на блазня, питаючи себе, скільки він знає. Той, що тінь? Я чув, що тінь повертається, коли заходить сонце. Ухиляється, як завжди. Думаю, що надто пізно для короля. Тихо додав він. То ми безсилі? Ми з тобою? Аж ніяк. Ми надто могутні, щоб діяти тут. Ото й все. У цьому місці безсилі завжди ємо наймогутнішими. Можливо, ти маєш рацію. Саме з ними ми мусимо порадитися. А зараз... Він підвівся і влаштував спектакль, вигинаючись на всі боки, наче був маріонеткою із воплутаними шнурками. Змусив кожний свій дзвіночок задзеленкати. Я не міг стримати усмішки. «Настає найкраща денна пора для мого короля. Я буду там, щоб зробити для нього той дріб'язок, який можу». Він необережно вийшов з кільця розсортованих сувоєв і табличок. Позіхнув. «Прощавай, Фіце!» «Прощавай!» Він здивовано зупинився біля дверей. Ти не заперечуєш, що я йду? Думаю, спершу я заперечував, що ти залишаєшся. Ніколи не розпочинай словесних змагань із блазнем. Але невже ти забув? Я запропонував тобі обмін, таємницю за таємницю. Я не забув, але зненацька мені розхотілося її знати. Звідки блазень прийшов і навіщо? Тихо спитав я. А, він якусь мить стояв непорушно, а тоді серйозно спитав. Ти певний, що хочеш почути відповідь на це питання? Звідки блазень прийшов і навіщо? – повільно повторив я. Він трохи помовчав. І тоді я його побачив. Не таким, яким бачив його роками, не блазня балакучого і недокучливого митця гострих слів, а не високого тендітного чоловіка, ламкого, блідого, з кісточками легкими, як у птаха. Навіть його волосся здавалося не таким матеріальним, як у інших смертних. Його строкатий чорно-білий костюм, обшитий срібними дзвіночками, його смішний щурячий посух. Оце й увесь його обладунок і меч на цьому повному інтриг і зради дворі, і його таємниця, невидимий плащ його таємниці. Якусь мить я хотів, щоб він не пропонував мені цієї угоди, щоб моя цікавість не була такою жагучою. Він зітхнув, оббіг поглядом мою кімнату і підійшов до гоблена, на якому король Вайздом вітав старішин. Він глянув на нього, а тоді криво посміхнувся, видно, розглядівши там щось веселе, хоча я ніколи нічого такого там не бачив. Став у позу поета, який збирається декламувати вірші, тоді зупинився і ще раз зиркнув на мене. — Ти певний, що хочеш знати це, фіце-фіце? Я повторив наче ритуальну формулу. — Звідки, блазень, прийшов і навіщо? — Звідки? А, звідки? Ткнувся носом у ніс свого щура, формулюючи відповідь на власне запитання. Тоді глянув мені в очі. «Іди на південь, фійце, до земель за краєм будь-якої карти, колись баченої веріті. А тоді за край карт, нарисованих у цих землях. Іди на південь, а тоді на схід через море, для якого у вас немає імені. Зрештою, дійдеш до довгого півострова, а на його зміїстому мисі знайдеш селище, де народився блазень. Можеш навіть знайти матір, яка згадає своє біле черв'ячатко». І як вона тулила мене до своїх білих грудей, і як співала. Він глянув на моє недовірливо захоплене обличчя і коротко реготнув. Не можеш навіть змалювати це собі в думках, правда? Дозволь, я ще утрудню тобі завдання. Її волосся було довгим, темним і кучерявим, а очі зеленими. Кумедно. З таких багатих кольорів зродилася ця прозорість. А батьки безбарвної дитини? Двоє братів у перших, бо таким був звичай тієї землі. Один – кремезний і смаглявий, повний сміху, рум'яногубий і караокі хлібороб, що пахнув багатою землею та свіжим повітрям. Другий – настільки ж вузький і наскільки перший був широким – золото-бронзовий, синьокий поет і пісняр. І ох, як же вони мене любили, і як тішилися мною. Усі троє, і все селище. Я був таким люблиним. Його голос затихав, і замить стих зовсім. Я не мав жодного сумніву, що чую те, чого ніхто досі від нього не чув. Згадав той час, як забирався до його кімнати, і ту пригарну лялечку в колисці, яку я там знайшов. Така ж леліяна, як колись леліяним був блазень. Я чекав. Коли я став достатньо дорослим, попрощався з ними всіма, я вирушив шукати своє місце в історії та вибирати, де зможу втрутитися насупротив їй. Ось це місце, яке я вибрав, бо час визначався годиною мого народження. Приїхав сюди і став шрюдовим. Я зібрав усі пасма, які доля вкладала мені в руки, і почав їх перевивати і забарвлювати, як умів, сподіваючись, що це вплине на зіткане після мене. Я потрусив головою. Геть не розумію, що ти кажеш. Ах, він теж труснув головою, тиленькаючи дзвіночками. Я пропонував тобі, що розповім свою таємницю але не обіцяв зробити так, щоб ти її зрозумів. «Повідомлення не доставлено, доки його не зрозуміли», – відпарировав я. То була дослівна цитата з Чейда. Блазень балансував між згодою та запереченням і врешті пішов на компроміс. «Ти розумієш, що я сказав. Просто не хочеш прийняти цього. Я ніколи раніше не розмовляв із тобою так ясно. Може, саме це і збиває тебе з пантелику?» Він був серйозним. Я знову труснув головою. «Це все безглуздо». Ти пішов шукати свого місця в історії? Як ти міг це зробити? Історія – це те, що вже зроблено, і воно вже позаду нас. І він труснув головою цього разу повільно. Історія – це те, що ми робимо в нашому житті. Ми її творимо, йдучи вперед. Він загадково усміхнувся. Майбутнє – це інший різновид історії. Жодна людина й не може знати майбутнього, погодився я. Він усміхнувся ширше. Справді не може? – спитав він пошепки. А можливо, Фіце, десь записано все, що є майбутнім. Не однією людиною записано, знаєш, якщо підказки і видіння, перечуття і передбачення цілої раси записати, переплести та пов'язати із собою, то чи не могли б такі люди створити ткацький верстат, щоб зіткати на ньому майбутнє? Нісенітниці, заперечив я, – «звідки знати, чи щось із цього правда?» Якби виник такий верстат і було зіткнено гоблен передбачення впродовж не кількох, а десятків сотень літ, то через певний час могло б виявитися, що його пророцтва напрочуд точні. Зауваж, ті, що ведуть ці записи, це окрема раса, надзвичайно довговічна, бліда, приємна із себе раса, яка інколи змішує свою кров з людською, а тоді... Він зненацька розвеселився і крутнувся в піруеті, дуже задоволений собою. А тоді, коли народжуються певні люди, так виразно відзначені, що історія змушена про них пам'ятати. Їх закликають вийти вперед, знайти своє місце в цій майбутній історії. А далі на них може бути покладене завдання дослідити це місце. Цей стик сотні пасом. І, скажімо, за ці пасма я потягну, і потягнувши, зміню гоблен. Викривлю, взірець перефарбую те, що повинно настати». «Зміню долю світу!» Він гузував з мене. Зараз я в цьому не сумнівався. Колись, можливо, за тисячу років може з'явитися людина, спроможна вчинити таку велику зміну світу. Можливо, могутній король чи філософ, що формує думки тисяч людей. Але ми з тобою, блазню. Ми пішаки. Одинички. Він із жалем похитав головою. Оце те, що я найменше розумію у ваших людях. Ви кидаєте кості і розумієте, що вся гра може залежати від одного випадкового китка. Роздаєте карти і кажете, що все багатство людини за ніч може перейти в інші руки. Але якщо йдеться про людське життя, ви крутите носом і кажете, що людина – це не Це і рибалка, це і тесля, це і злодій, це і кухар. Що він може зробити у великому широкому світі? І так ви протринкуєте і проциндрюєте ваше життя, наче запалюєте свічки на вітрі. Величне є призначенням усіх людей. Нагадав я йому, «Ти цього певний, Фіце? Ти цього певний? І що доброго в житті порожитиму так, наче воно не має жодного значення для великого життя всього світу? Не можу уявити собі сумнішої речі. Чому мати не мала б сказати собі, якщо я добре виховую цю дитину, любитиму її та дбатиму про неї, то її життя принесе радість усім, хто її оточує, і тим самим змінила б світ?» Чому хлібороб, сіючи насіння, не сказав би своєму сусідові, що ця насіння, на яку я сьогодні посіяв, когось нагодує, і так я сьогодні змінюю світ? Це філософія, блазню. Я ніколи не мав часу на вивчення таких речей. Ніфіце – це життя. І немає нікого, хто би не мав би часу обдумати такі речі. Кожне створіння на світі повинно про це міркувати, разом із кожним ударом серця. Бо який інакше сенс кожного дня? Блазню, це понад мої сили. З певним неспокоєм зізнався я. Ніколи ще я не бачив його таким пристрасним, ніколи не чув, щоб він так ясно висловлювався. Це було так, буцімто ти розмішав вичехлий попіл і разом знайшов вишнево-червону вуглинку, що світиться в його глибині. Він надто яскраво палав. Ніфіця! Я почав вірити, що тобі це під силу. Він простяг руки і злегка поплескав мене своїм щуриком. Наріжний камінь! Брама! Перехрестя. Каталізатор. Усім цим ти був і далі є. Коли б я не приходив на роздоріжжя, коли б не губився слід і годі було розібрати запах, коли я тикаюся носом у землю, шукаю вию і нюшу, завжди знаходжу один запах. Твій. Ти створюєш можливості. Доки ти існуєш, майбутнім можна стернувати. Я прийшов сюди до тебе, Фіце. Ти те пасмо, за яке я тягну. Принаймні, одне з них. Зненацька по мені пробіг холод поганих перечуттів. Хай що він мав би ще сказати, я не хотів цього слухати. Десь далеко наростало тиховиття. Вовк, що ви є полудні. Я здригнувся. Усі волоски на моєму тілі стали дибки. «Жарт тобі вдався», – сказав я, неровно посміхаючись. «Я мав би краще тебе знати і не сподіватися від тебе справжньої таємниці. Ти чи не ти? Кріплення, якір, вузол на нитці. Я бачив кінець світу, Фіце. Бачив його витканим так виразно, як бачив своє народження. О, не за твого життя і навіть не за мого, але чи почуватимемося ми щасливими, бо живемо в сутінках, а не в розповні ночі? Чи втішаємося, бо ми лише страждаємо, а наші потомки зазнають мук проклятих? Нічого не будемо робити? Блазню, я не хочу цього чути. Ти мав можливість відмовитися але ти тричі повторив свою вимогу, і тепер почуєш». Він підняв посох, наче ставши главою зборів, і промовив, ніби звертався до всієї ради шестигерцогств. «Падіння королевства шестигерцогств було камінцем, який започаткував зсув. Звідти посунули бездушні, розливаючись як пляма крові на найкращій сорочці світу. Темрява пожирає і ніколи не насититься, доки живеться сама собою». «І це все тому, що пав дім провісників. Таке майбутнє виткано. Але стривай. Провісники?» Він схилив голову і зіркнув на мене, наче вважаючи себе вороною, що збирається клюнути. «Чому вас так назвали, Фіце? Що провістили колись твої предки, аби здобути собі таке ім'я? Чи я маю сказати тобі, як це сталося? Сама назва вашого дому – це майбутнє, що простягає руку крізь час і називає іменем, яке ваш дім колись заслужить?» «Провісники. Ось та провідна нитка, яка провела мене сюди. Майбутнє простягло руку до тебе, до твого дому, до місця, де твоя кровна лінія перетинається з моїм життям. І так тебе назвало. Я прийшов сюди. І що ж я знайшов? Один провісник позбавлений імені, неназваний в історії, минулій чи майбутній, але я бачив, як ти береш ім'я Фіце Чиверлі. Провіснику. І я прослідкую, щоб ти його заслужив. Він підійшов до мене і вхопив за плече. «Ми тут, Фіце, ми обидва, щоб змінити колію, якою рухається світ, щоб потягтися і втримати камінчик, який міг би спричинити падіння брили». «Ні». Страшний холод усередині мене забив ключем. Я задрижав. Мої зуби зацокотіли, а на краях мого поля зору замерехтіли яскраві світляні плями. Напад. Починався черговий напад. Саме тут, перед блазнем. «Вийди! – крикнув я, неспроможний витримати цієї думки. – Іди звідси! Вже! мерщій, мерщій. Ніколи раніше я не бачив блазня таким враженим. Йому насправді впала щелепа, відкривши дрібні білі зубки і блідий язик. Ще мить він тримав мене, тоді відпустив, я безперервно думав, що він відчуває, бачачи мій раптовий вибух. Відчинив двері і вказав йому на них, і він зник. Я зачинив двері, тоді хитаючись повалікся до ліжка, а хвиля темряви заливала мене. «Моллі!» – скрикнув я. Молі, врятуй мене!» Але я знав, що вона мене не чує. І самотня тонув у своїй темряві. Яскраве світло сотень свічок, гірлянди вічно-зеленого відтя, зв'язки гостролисту, голі чорні зимові гілки, обвішані блискучими цукровими льодяниками, тішили очі та язик. Стукіт дерев'яних мечів, ляльководів і захоплені дитячі крики, коли голова принца П'єбальда плямистого справді відлетіла і описала дугу над натовпом. Рот Мелов широко роззявлений, він співає сороміцьку пісеньку, а його залишені без нагляду пальці самі по собі танцюють над струнами арфи. Подув зимового повітря, коли великі двері зали розчинилися, і чергова група святочних гостей увійшла до великої зали, щоб приєднатися до нас. Я повільно усвідомлював, що це вже не сон, що це зимове свято, що добродушно бреду крізь урочистість, приязно всім усміхаюся і нікого не бачу. Я повільно закліпав очима, не міг нічого зробити швидко, був закутаний у м'яку вовну, дрейфував як покинутий залогою вітрильник у тихий день. Мене переповнювала чудова сонність. Хтось торкнувся мого плеча. Я повернувся. «Баріч!» – про щось мене питає, зморшивши брови. Його голос завжди такий глибокий, цього разу наче вмиває мене своїм кольором. «Усе гаразд!» – кажу я. «Не турбуйся! Усе гаразд!» Я відплив від нього разом із натовпом, проносячись крізь кімнату. Король Шрюд сидів на троні, але тепер я знав, що він зроблений з паперу. На сходах біля його ніг сидів блазень і стискав свій щорячий посух, наче дитина брязкальця. Його язик був мечем, а коли до трону наближалися вороги короля, Блазань убивав їх, розрізав на клапті і відкидав назад від паперового чоловіка на престолі. А ще тут були Веріті та Катрікін. На іншому помості. Кожна з них гарна, як Блазнева лялька. Я глянув і побачив, що обоє вони зроблені з голоду, як посудинки зборожнечі. Я так сумував, що ніколи не зумію їх наповнити, бо вони обоє такі страшенно порожні. Регал прийшов порозмовляти з ними. Він був великим чорним птахом, не вороною, ні. Не був таким веселим, як ворона, і не круком, не мав бадьорої мудрості крука. Ні, він був жалюгідним птахом-трупоїдом, що кружляє, кружляє, мріючи про них, як пропадлену собі на здобич. Від нього ткнула падланою, а я затулив долонію рота і носа та відійшов від них. Я сів на приступках каміна поруч із веселою дівчиною у синіх спідницях. Вона хихотіла і цокотала, наче вивірка, і я усміхнувся їй. Невдовзі вона сперлася об мене і почала співати кумедну пісеньку про трьох дівчат-молочарок, а всі інші, що сиділи і стояли довкола вогнища, її підспівували. Ми сміялися, але я не зовсім розумів, чому. Її рука була теплою, невимушена лежала на моєму стегні. Брате, ти не здужуєш. Ти з'їв рибричі кості? Тебе спалює гарячка?» «А?» Твій розум затуманений, твої думки безкровні й хворі. Ти рухаєшся, як здобич. Я добре почуваюся. Справді, пане, то я теж?» Вона усміхнулася мені. Кругленьке личко, темні очі, з-під шапочки виглядає кучеряве волосся. Веріть, вона сподобалася б. Дівчинка дружньо поплескала мене по нозі. Трохи вище, ніж торкалася раніше. «Фіце, чіверлі!» Я повільно звів погляд. Позаду мене стояла пейшенс з Лейсі при боці. Я усміхнувся, побачивши її тут. Вона так рідко виходила зі своїх кімнат до товариства, особливо взимку. Зима була для неї складною. «Я втішуся, коли повернеться літо, і ми зможемо разом гуляти садами», – сказав я їй. Вона якийсь час мовчки дивилася на мене. «Я хотіла б занести до своїх кімнат одну важку річ. Зробиш це для мене?» «Звичайно». Я обережно встав. «Мушу йти», – сказав я маленькій служниці. «Я потрібний своєї матері». Мені сподобалася твоя пісенька. «До побачення, пане», – прощебитала вона мені, але Лейсі ззиркнула на неї. Щоки Пейшенс були дуже червоними. Я пішов за нею крізь метушню і людський тлум. Ми дісталися під ніжжя сходів. «Я забув, як це робиться», – сказав їй. «А де ж це ваша важка річ, яку ви хотіли віднести? Це була вигадка, щоб тебе звідти забрати, перш ніж ти цілковите зганьбишся, просичала вона. «Що з тобою відбувається? Як ти можеш так зле поводитися? Ти п'яний?» Я обдумав це. Ніч і сказав, що я отруївся риб'ячими кістками, але я добре почуваюся. Лейсі та Пейшенс дуже пильно на мене глянули. Тоді обидві взяли мене під руки і повели вгору. Пейшенс приготувала чай. Я розмовляв із Лейсі, розповів їй, як сильно кохаю Молі та хочу з нею одружитися. «Тільки-но король дозволить». Вона поплескала мене по плечі, торкнулася мого чола і спитала, що я їв сьогодні йде. Я не пам'ятав. Пейшенс дала мені чаю. Я дуже швидко виблював. Лейсі дала мені холодної води. Пейшенс – ще чаю. Я знову виблював і сказав, що більше не хочу пити. Пейшенс і Лейсі засперечалися. Лейсі сказала, що, на її думку, мені покраще, коли я посплю. Вона відвела мене до моєї кімнати. Я прокинувся, не зовсім розуміючи, що було сном, а що відбувалося насправді, як же насправді щось відбувалося. Усі мої спогади з тієї ночі були такими ж далекими, як спогади кількарічної давнини. До цього дісталася відкрита сходова клітка, з якої спокусливо світилося і тягло, охолоджуючи мою кімнату. Я видряпався з ліжка, на мить захитався, коли голова знову пішла обертом, а тоді поволі повелікся сходами, одною рукою торкаючись завжди холодної кам'яної стіни, аби пересвідчитися, що вона справжня. Десь посеред сходів мене пересрів Чейд. Ось, тримайся за моє плече, наказав він, і я так і зробив. Він охопив мене другою рукою, і ми разом піднялися сходами. Він охопив мене другою рукою, і ми разом піднялися сходами. Мені бракувало тебе, сказав я. А з наступним подухом «Король Шрюд у небезпеці». «Я знаю, король Шрюд завжди в небезпеці». Ми здолали вершину сходів. У його каміні палав вогонь, на таці поруч із ним розставлено їжу. Він повів мене до вогню та їжі. «Думаю, я сьогодні отруївся». Мене раптом охопили дрожчі, і я затремтів. Коли це минуло, почувся притомнішим. «Здається, я поступово прокидаюся». Постійно думаю, що я вже не сплю, а тоді раптом усе стає виразнішим. Чий серйозно кивнув головою. Підозрюю, що це залишки попелу. Ти про це не подумав, прибираючи швидову кімнату? Дуже часто буває так, що спалені залишки зілля концентрують його силу. Ти мав це на руках, а тоді сів їсти тістечка. Я небагато що міг зробити. Думав, що ти це переспиш. Що на тебе напало, що ти зійшов униз? Не знаю. А затим, звідки ти знаєш... «Все знаєш», – спитав я роздратовано, коли він штовхнув мене на своє старе крісло. Сам зайняв моє звичайне місце біля вогнища. Навіть у моєму запаморченому стані я помітив, як легко він рухався, ніби загубивши десь старі чекольки та болячки. Його обличчя та руки були обвітрені, засмага приховала віспини. Колись я зауважив його схожість зі шрюдом, а зараз помітив його обличчя також риси вереті. Я маю свої маленькі способи відчувати речі, по вовчому посміхнувся він. Що ти пам'ятаєш про цьогорічний зимове свято? Я скривився, подумавши про це, достатньо би знати, що завтра буде тяжкий день. Зненацька в моїй пам'яті з'явилася маленька служниця, сперлася мене на плече її рука на моєму стегні, Моль, я мусив сьогодні ввечері дістатися Молі та якось усе їй пояснити. Якщо вона цієї ночі приходила в мою кімнату, а я не міг відповісти на її стук, схопився з крісла, але тут на мене напалено відроще. Я почувався майже як живцем обдертий зі шкіри. Ось, з'їж трохи. Промивати тобі шлунок не було найкращим методом, але я певен, що Пейшенс мала добрі наміри. За інших обставин це могло б і врятувати. Ні, ідіоти, спершу помий руки, невже ти не чув, що я сказав? Я помітив, що біля їжі стояла вода з оцтуму ретельно вимив руки, аби усунути всі сліди того, що до них прилипло, а тоді ще й обличчя й здивувався, і як це мене одразу підбадьорило. Це було як нескінченний сон весь день. Чи це так почувається шрюд? Гадки не маю. Можливо, не всі ці спалені трави є тим, чим я вважаю. Це була одна з тих речей, про які я хотів з тобою порозмовляти. В якому стані був шрюд? Чи це зненацька з ним сталося, і відколи це волос називає себе цілителем? Не знаю. Я присоромлено схилив голову, змусив себе відзвітувати, яким необачним був за його відсутності і яким телепним. Коли я закінчив, він не дорікав мені. «Що ж», – сказав він тяжко, – «не можемо повернути час, можемо лише рятувати становище. Надто багато тут діялося, щоб розібратися зі всім одним махом». Він уважно на мене глянув. «Багато з того, що ти мені розповів, мене не дивує». Перековані постійно наближаються до Оленьчого замку, а хвороба короля затягується. Але здоров'я короля Шрюда занепало сильніше, ніж я можу це пояснити. Аж олігідний стан його кімнату взагалі не спроміжний збагнути. Хіба що він не закінчив думки. Можливо, вони вважають, що Леді Тайм була його єдиною захисницею? Можливо, думають, що ми більше про це не дбаємо? Можливо, вірять, що він самотній старий чоловік, перепона яку слід усунути? Твоя недбайлість принаймні дозволила їм проявитися. А якщо вони проявилися, то, можливо, ми зможемо їх позбутися. Він зітхнув. Я думав, що зможу скористатися волосом як знаряддям, непомітно керуючи ним через поради інших. Він мало що знає про своє власне зілля, такий собі аматор-верхогляд. Але знаряддям, яке я так необережно підкинув, тепер, можливо, користається хтось інший. Нам доведеться розібратися з цим. Спокійно. Існують способи це стримати. Я прикусив язик, що вже почав вимовляти регалове ім'я. «Як?» – спитав я натомість. Чейд усміхнувся. «Як тебе знешкодило, як я кубив цю в гірському королівстві?» Це був неприємний спогад. «Регал розкрив мою місію Кетрікін». «Саме так. Пролий йому трохи денного світла на те, що відбувається в кімнатах короля. Ти їж, доки я казатиму». Так я й робив, слухаючи, як він викладав моє завдання на наступний день але також зауважуючи, що він вибрав, аби мене нагодувати. Проважав смак чеснику, а я знав Чейдову довіру до його чесних властивостей. Міркував про те, чого я наковтався, і як це забарвало мої спогади про розмову з блазнем. Здригнувся, згадавши, як грубо його прогнав. Він – чергова особа, яку я мушу розшукати завтра. Чейд помітив мою стурбованість. «Інколи, – натякнув він, – мусиш дозволити людям зрозуміти, що ти недосконалий. Як і вново, а тоді зненацька позіхнув. «Вибач, пробурмотів я. Мої повіки раптом стали такими важкими, що я ледь міг отримати голову рівно. Ти казав...» «Ні-ні, іди в ліжко, відпочивай. Це справжні ліки». «Але ж я навіть не спитав тебе, де ти був, або що робив. Ти рухаєшся і поводишся, наче скинув десяток років». Чийдь зморщив губи. «Це комплімент?» «Не важить. Ці питання і так зосталися б без відповіді» тож можеш відкласти їх на інший час і дратуватися тоді, коли я відмовлюся відповідати. А мій стан, ну, що сильніше змушувати тіло до дії, то більше воно може зробити. Це була нелегка подорож, та все ж вірю, що вона вартувала цих труднощів. Я розкрив було рота, але він підняв руку. І це все, що я мав тобі сказати, а зараз у ліжко, Фіце, у ліжко. Я знову позіхнув, а тоді встав і потягся, аж затріщали суглоби. Ти знову підріс, здивовано зауважив Чейт. Як і далі, так піде, невдовзі переростеш свого батька. Я сумував за тобою, пробурмотів я, йдучи в напрямку сходів. І я за тобою теж, але завтра матимемо нагоду надолужити втрачене, а тим часом у ліжку. Я спускався сходами зі щирим наміром дотриматися його поради. Як завжди, сходи зачинилися, тільки но ну я вийшов за допомогою механізму, який мені ніколи не вдавалося відкрити. Докинув ще три полинці до свого майже згаслого вогню, а тоді підійшов до ліжка. Сів на ньому, щоб роздягнутися. Я був виснажений. Але не настільки, щоб, знявши сорочку, не почути легенького запаху молі на своїй шкірі. Я просидів хвилинку, тримаючи сорочку в руках. Тоді знову надягнув її та підвівся. Підійшов до дверей і прослизнув у коридор. Для будь-якої іншої ночі було б уже запізно. Але це була перша ніч зимового свята. Багато хто і не подумає про власне ліжко, доки на обрії не зазоріє світанок. А інші взагалі цієї ночі не знайдуть власних ліжок. Я зненацько усміхнувся, усвідомивши, що маю намір приєднатися до тієї другої групи. У коридорах та на сходах товклося чимало людей. Переважно вони були надто п'яними або надто зайняті власними справами, щоб мене помітити. Якщо ж йдеться про інших, то я вирішив дозволити зимовому святу стати моєю відповіддю на всі завтрашні запитання. Попри те, був достатньо обережним, аби впевнитися, що в коридорі порожньо, перш ніж постукати в її двері. Відповіді я не почув, але коли я підняв руку, щоб постукати знову, двері безшумно відчинилися в темряву. Це мене нажахало. Я миттю впевнився, що з нею сталося нещастя, що хтось тут був, скривдив її і залишив у пітьмі. Рвонувся в кімнату, бегукуючи її ім'я. Двері за мною зачинилися і наказала вона. Я обернувся, щоб знайти її, але якусь мить мої очі звикали до темряви. Вогнище в камині було єдиним освітленням кімнати, а горіло воно позаду мене. Коли я почав бачити в темряві, мені перехопило дух. «Ти мене чекала?» – нарешті спитав я. Тихим котячим голосом вона відповіла. «Усього кілька годин». «Я думав, що ти розважатимешся у великій залі», – повільно усвідомив, що не бачив її там. «Я знала, що ніхто за мною не сумуватиме, окрім одного». І подумала, що, можливо, він прийде сюди, шукаючи мене. Я стояв непорушно і дивився на неї. На ній був вінок із гостролисту поверх розпущеного волосся. І це все. Вона стояла навпроти дверей, бажаючи, щоб я на неї глянув. Як можна пояснити ту межу, яку ми переступили? Раніше ми входили туди разом, цікаво роздивляючись, але це було щось інше. Це було щирим запрошенням жінки. Чи може бути щось переконливіше, ніж знання, що жінка тебе прагне? Воно мене опанувало, благословило, якимось чином розгрішило від усіх дурниць, які я будь-коли зробив. Зимове свято. Серце зими. Серце нічної таємниці. Так. Перед світанком вона мене розштовхала і вигнала з кімнати. Прощальний поцілунок, яким вона мене обдарувала, перш ніж виставити за двері, був таким, що я стояв у коридорі, намагаючись переконати себе, що світанок не так уже й скоро. Але за кілька хвилин згадав про потребу зберігати таємницю і стер з обличчя усмішку. Обсмикав свою пом'яту сорочку і рушив у напрямку сходів. Коли зайшов до своєї кімнати, мене охопила майже нездоланна втома. Скільки часу минуло, відколи я проспав усю ніч? Сів на ліжку і стяг із себе сорочку. Впустив її на підлогу. Впав на ліжко і заплющив очі. М'який стук і двері змусив мене зірватися на ноги. Я швидко перетнув кімнату, сам собі усміхаючись, широко розчинивши двері, усе ще усміхався. Добре, що ти вже на ногах і майже одягнений. З того, який вигляд ти мав минулої ночі, я боявся, що доведеться витягувати тебе з ліжка за загривок. Це баріч. Свіжо вмитий і причесений. Зморшки на його чолі були єдиним помітним слідом нічного гуляння. Ще відколи ми ділили спільне житло, я знав, хай яке він мав похмілля, а все ж зранку стане до своїх обов'язків. Я зітхнув. Не проси четвертак, бо ніхто його не дасть. Замість благати змилування я пішов до одежної скрині і вишпортав чисту сорочку. Одягнув її та рушив слідом за баричем до вежі веріті. Існує дивний поріг, одночасно фізичний і духовний. За моє життя я лише кілька разів його переступав, але щоразу відбувалися вкрай незвичні речі. Цей ранок був одним із таких випадків. Минула приблизно година, а я стояв у кімнаті вереті, без сорочки і спітнілий. Вікна в вежі були розчинені назустріч зимовому вітрові, але мені не було холодно. Обмотана шматтям сокира, яку мені дав Баріч, була лише трохи легша від усього світу. А тягар присутності Верітів у моїй свідомості, здавалося, вичавлював мені мозок крізь очі. У мене більше не було сил витримати сокиру, щоб захиститися. Баріч знову підступив до мене, а я спромігся лише на символічну оборону. Він легко її пробив, а тоді швидко один-два удари, не тяжких, але й нелагідних. «І ти мертвий», – сказав він мені і відступив. Опустив вниз сокиру, а сам сперся на топорицько і став, віддихуючись. Я дозволив своїй сокирі впасти на підлогу. Даремно. Веріті у моїй свідомості був дуже спокійним, я глянув туди, де він сидів, дивлячись у вікно на море, що тяглося аж до горизонту. Ранкове світло жорстоко підкреслило карби на його обличчі і сивину в волоссі. Плечі схилилися. Уся його постава відображала те, що я почував. Я не хвилину заплющив очі на то втомлене, аби щось зробити. І раптом ми поєдналися. Я відчував горизонти нашого майбутнього. Ми були країною, обложеною хижим ворогом, що прийшов до нас лише для того, аби вбивати і калічити. Це було їхньою єдиною метою. Не мали полів, щоб їх обробляти, не мали дітей, щоб їх захищати, нагромадили запасів, не робили нічого, що могло б відвернути їхню увагу від наїздів. А ми намагалися жити своїм повсякденним життям, пробуючи одночасно захиститися від їхніх напасти. Для піратів червоних кораблів повсякденням було спустошення. Мали таку цілеспрямованість, що не потребували нічого більшого, аби нас знищити. Ми не були воїнами, ми вже впродовж поколінь не були воїнами. Ми не думали, як вони. Навіть ті з нас, що були воїнами, були воїнами, натренованими на битву з раціональним ворогом. Як ми могли протистояти атаці шаленців? Яку зброю мали? Я озирнувся довкола себе. Себе, тобто веріті. Один чоловік. Один чоловік, який застарив себе, намагаючись пройти тонкою лінією між захистом свого народу і загрозою зметіння згубним екстазом скіл. Один чоловік, що намагався нас розбудити, намагався нас розпалити, змусити захищатися. Один чоловік з очима, втупленими вдалечінь, тим часом, як ми сварилися, ворогували і плели інтриги в кімнатах унизу. Це все даремно. Ми приречені на поразку. Хвиля розпачу охопила мене, і от-от поглине. Усе довкола крутилося, але раптом посередині я знайшов місце, на якому можна було встояти. Місце, де сама ця даремність була кумедною. Страховинно кумедною. Чотири малі військові кораблі. Ще недобудовані, з невимуштрованими командами, стороживі вежі і вогняні сигнали, щоб закликати невмілих оборонців на різню. Баріч зі своєю сокирою і я, що стояв на холоді. Веріті, який вдивлявся у вікно, тим часом як унизу, Регал годував свого батька дурманом. Я не сумнівався, що він робив це, сподіваючись украсти його розум і успадкувати весь цей балаган. Це все цілком даремно. І годі навіть подумати, щоб його зректися. Зсередини в мене вирвався сміх, і я не міг його стримати. Стояв, спершись на сокиру, і сміявся, наче світ був найкумеднішою річчю, яку я будь-коли бачив. Тим часом Баріч і Веріті разом дивилися на мене. Слабенька усмішка в куточках губ Веріті була відповіддю на мій регет. Світло в його очах тим самим, що й моє безумство. «Хлопче, усе гаразд?» – спитав мене Баріч. «Усе добре. Зі мною все якнайкраще», – відповів їй мобом, коли хвилі мого сміху опали. Я змусив себе стати прямо, труснув головою і, присягаюсь, майже почув, як мій мозок стає на місце. Вереті, сказав я і охопив його свідомість своєю, – це було просто. Це завжди було просто. Але раніше я думав, що роблячи це, щось втрачаю. Ми не об'єдналися в одну особу, але припасувалися одне до одного, як складені стосом у кухонній шафі тарілки. Він зручно тримався в мені, як добре прикріплений пакунок. Я вдихнув і підняв Сокиру. «Ще раз!» – сказав я Барічу. Коли він підійшов до мене, я не дозволив йому більше бути Барічем. Це був чоловік із Сокирою, що прийшов убити вереті, і перш ніж стримати розбіг, я повалив його на підлогу. Він устав, троснувши головою, і я побачив на його обличчі іскру гніву. Ми знову зітнулися, і я знову завдав вирішального удару. «Верите!» – сказав він мені, а усмішка бою роз'яснила його обвітряне обличчя. Ми знову зійшлися, схвильовані радістю битви, і я чисто його подолав. Ми ще двічі стикалися, перш ніж Баріч відступив перед одним із моїх ударів. Упустив Сакира на підлогу і став, легко подавшись уперед, але його дихання вже заспокоїлося. Тоді він випростувався і глянув на Вереті. «Він піймав!» – хрипко сказав він. «Тепер це піймав! Не те, щоб уже всього навчився. Завдяки тренуванню відточить уміння, але ви зробили мудрий вибір. Сокира його зброя!» Вереті повільно кивнув. «А він моя!» Розділ 16. Кораблі Вереті. Влітку третього року війни червоних кораблів військові судна шести герцогств пройшли бойове хрещення. Хоча було їх лише чотири, вони демонстрували важливу зміну в оборонній тактиці нашого королівства. Весняні сутички з червоними кораблями швидко навчили нас, що ми забули, як бути воїнами. Пірати мали рацію, ми стали народом фермерів. Але ми були фермерами, що зважилися стати і боротися, швидко виявивши, що пірати – вигадливі і запеклі воїни. Правдою було те, що жоден з них ніколи не здавався і не потрапив у неволю живим. Мабуть, це мало стати нашою першою вказівкою щодо природи перековування і проти чого ми насправді боремось. Але на цей час це було надто витонченою вказівкою, і ми були надто зайняті, змагаючись за виживання – аби над цим замислитися. Решта зими проминула так само швидко, як довго тяглася перша її половина. Окремі часточки мого життя були наче намисни, а я став ниткою, на яку вони всі нанизані. Мабуть, коли б я зупинився та став обдумувати все, що робив, аби тримати ці часточки нарізно, то вважав би це неможливим. Але я був тоді молодим, значно молодшим, ніж сам гадав, і якось знаходив час та енергію, щоб робити це все і бути цим усім. Мій день починався ще в досвіта, заняттям з Веріті. Щонайменше двічі на тиждень додавався Барич зі своїми сокирами, але найчастіше ми були вдвох із Веріті. Він працював з моїм почуттям скілу, але не так, як Гален. Веріті хотів, щоб мій мозок виконував специфічні завдання і саме для них мене тренував. Я навчився бачити його очима і давати йому свої. Практикувався у вмінні усвідомлювати ті тонкі методи, завдяки яким він курував моєю увагою, і постійно вести мислене коментування, яке інформувало б його про все, що відбувалося навколо нас. Для цього я покидав вежу і носив із собою його присутність, наче сокола на зап'ясті, займаючись при цьому іншими своїми повсякденними обов'язками. Спершу міг підтримувати зв'язок з не недовше кількох годин, але з часом, Навчився ділити з принцем свою свідомість кілька днів поспіль. Це, однак, не було справжнє скілення від мене до Веріті, а зв'язок, установлений дотиком, і цей зв'язок слід було постійно оновлювати. Та все-таки я тішився, що спроможний бодай на це. Чимало часу я проводив у саду королеви, притягуючи її, розставляючи лави, фігури й вазони, аж доки Кетрікін урешті не була задоволеною результатом. Під час цих годин завжди пильнував, щоб Веріті був зі мною. Я сподівався, що йому буде корисно бачити свою королеву такою, якою її бачать інші, особливо ж, коли вона з ентузіазмом займалася своїм сніговим садом. Розпашилі червоні щоки, золоте волосся, цілована вітром і життєрадісна. Такою я показував її принцові. Він чув її невимушені слова про приємність, яку, як вона сподівалася, принесе йому сад. Чи це було зрадою довіри Кетрікін до мене? Я рішуче проганяв цей неспокій. Брав принца з собою також тоді, коли виконував свої обов'язки стосовно Пейшенс і Лесі. Також я намагався частіше виводити Веріті з замку між людей. Розпочавши свої тяжкі обов'язки скілу, він рідко спілкувався зі звичайними людьми, а колись так це любив. Я брав його на кухню, до кордегардії, до стаєні вниз, до таверн Баккіпа. Він натомість водив мене до ангарів, де я придивлявся до останньої стадії корабельних робіт. Пізніше часто відвідував док, де стояли кораблі, щоб порозмовляти з командами, які вивчали свої судна. Я довів до його відома, що дехто з людей нарікає, вважаючи зрадою дозвіл деякому тікачам із зовнішніх островів, стати членами залог наших оборонних кораблів. Усім було зрозуміло, що ці люди мали досвід у керуванні зграбними піратськими кораблями, а завдяки їхньому вмінню наші кораблі ставали куди ефективнішими. Але так само зрозумілим було і те, що багато мешканців шести герцогств обурювалися та не довіряли жменці емігрантів посеред них. Я не мав певності, чи рішення верить використовувати цих втікачів було розумним. Нічого не казав йому про власні сумніви, лише показував нарікання інших людей. Також він був зі мною, коли мене викликав шрюд. Я навчився робити йому візити або пізнього ранку, або раннього пополудня. Волос майже не чинив мені перепон, але завжди чомусь, коли я приходив з відвіданими, у кімнаті були інші люди. Невідомі мені дівчата-служниці, столяр, що нібито лагодив двері. Я нетерпляче шукав нагоди порозмовляти з королем вічнавіч про мої подружні наміри. Блазень завжди був присутнім і тримав слово, не виявляючи нашої дружби перед чужими очима. Його шпички були гострими і колючими, і хоч я знав їхні призначення, йому завжди вдавалося розлютити або роздратувати мене. Єдине, що мене тішило, це помічені в кімнаті зміни. Хтось доніс майстрині гесті про стан королівських покоїв. Саме коли зимове свято було в розпалі, у кімнатах зібралася така громада дівчат-покоївок і хлопців слух, що в короля теж настало свято. Майстриня-гесті руки в боки стала посеред кімнати і пильнувала за всім, водночас шпетячи волосся, що так все занедбав. Схоже, раніше він запевняв її, наче сам особисто доглядає за прибиранням і пранням, щоб зайвий раз не турбувати короля. Я провів там дуже веселий пополодінь, бо жвава діяльність довкола пробудила Шрюда, і невдовзі він став майже таким, як за давніх часів. Утихомирив майстриню Гесті, що бештала своїх людей за лінивство, а натомість жартував з ними, доки вони швабрували підлогу, посипали її свіжим очеретом, а меблі протирали пахучою очисною олією. Майстриня Гесті наклала на короля цілу гору ковдр і наказала порозчиняти вікна та поровітрити кімнату. Ще вона обнюхала увесь попіл на кадильниці. Я тихенько підказав, що краще доручити очищення їх волосу, бо він найбільше ознайомлений із властивостями спалюваного там зілля. Повернувшись із посудами, він став куди слухнянішим і миролюбнішим. Я міркував, чи сам він знає, як впливає на шрюдо його дим. Але якщо не він це вигадав, то хто? Ми із блазнем не раз таємно обмінялися значущими поглядами. Покої не лише прибрано, а й прикрашено святковими свічками та вінками, вічно зеленими і голими гілками дерев, позолоченими і обвішаними мальованими горішками. На щоки короля повернувся рум'янець. Я відчув тихе схвалення Веріті. Коли того вечора король спустився зі своїх кімнат, щоб приєднатися до нас у великій залі, та ще й попросив своїх улюблених музикантів зіграти найкращі пісні, я сприйняв це як свою особисту перемогу. Звичайно, деякі моменти були тільки моїми, і це не лише ночі з моля. Так часто, як тільки міг, я викрадався з твердині, щоб гасати і полювати зі своїм вовком. Зв'язок наших свідомостей ніколи не давав мені повністю віддалитися від нього. Але це не те саме, що глибоке задоволення від спільного полювання. Тяжко виразити внутрішню повноту двох істот, що рухаються як одна до спільної мети. Ці часи насправді довершили наш зв'язок. Але навіть у ті дні, коли ми фізично не бачилися, він залишався зі мною. Його присутність була як парфуми. При першому контакті людина їх усвідомлює, але потім вони стають лише часткою повітря, яким вона дихає. Я знав про нього завдяки багатьом дрібницям. Моє почуття нюху загострилося, і я приписував це його вмінню читати те, що приносило мені повітря. Почав сильніше відчувати інших людей довкола себе. Наче це його свідомість стерегла мені спину і робила мене чуйнішим до дрібних вказівок, на які інакше я б не звернув уваги. Їжа була смачнішою, аромати густішими. Я намагався не поширювати цієї логіки на моє бажання бути разом з Моллі. Знав, що нічноокий, присутній під час наших зустрічей, але він, як і обіцяв, нічим мені цього не виказував. Через місяць після зимового свята я дістав нову роботу. Веріті сказав, що хотів би відправити мене на корабель. Одного дня мене викликано на борт Граріска, і визначено місце при веслі. Капітан судна відкрите добивався, чому прислано йому лозину, якщо він попросив колоду. Я не міг обговорювати цього питання. Більшість людей довкола мене були дружніми хлопцями і досвідченими моряками. Єдиним моїм шансом довести свою придатність було кинутися в роботу зі всією енергією, на яку я був спроможним. Принаймні, був задоволеним, знаючи, що я не єдиний тут початківець. Хоча всі люди на борту несли якусь службу на інших кораблях, усі вони, крім вихідців з зовнішніх островів, були новачками на військовому судні. Веріті мусив вдатися до найстарших корабелів, щоб знайти людей, які вміли будувати військові кораблі. Раріск був найбільшим із чотирьох суден, спущених на воду під час зимового свята. Лінії корабля були гладенькими і крутими, а його низька осадка означала, що він міг ковзати по спокійному морі, наче комах у поверхню ставу або ж розтинати штормові хвилі так вправно, як чайка. На двох інших кораблях дошки обшивки було набито край у край і ребро в ребро, але обшивка Раріска та його молодшої сестри корабля Констанц була клінкерна, дошки заходили одна на одну. Раріска будував мастфіш, і обшивка була не лише добре допасована, але й витримувала найсуворіші удари моря. Корабель збудовано так добротно, що майже не довелося конопатити щілини просмоленими линвами. Соснова щогла тримала вітрило, виготовлене зі зміцненого шнурками льону. Вітрило Раріска прикрашав Олень Веріті. Нові кораблі ще пахли дерев'яною стружкою і просмоленими линвами. Палуби майже не подряпані, а весла чисті по всій довжині. Невдовзі Раріск набуде не власного характеру. Трохи роботи швайкою, щоб легше триматися за весло, зрощені канати, усі порізи та забої бойового корабля. Але зараз Раріск був таким же зеленим, як і ми. Коли ми виводили його з гавані, це нагадувало мені їзду неосвіченого вершника на щойно об'їждженому коні. Він йшов боком, кидався і присідав між хвилями, а коли ми всі знайшли правильний ритм, вирівнявся і різав воду, як змащений жиром ніж. Згідно з волею Веріті, я мав засвоїти ці нові вміння. Мені дісталася койка в колишньому паркгаузі разом із рештою команди. Я навчився бути непомітним, але енергійно зривався за першою ж командою. Капітан був мешканцем шести герцогств, з діда-прадіда, але старпом походив з зовнішніх островів. І цей він насправді навчав нас керувати раріском та всього, що міг робити корабель. На борту було ще двоє емігрантів із зовнішніх островів. Коли ми не займалися корабельною наукою, повсякденними морськими обов'язками чи просто не спали, вони збиралися разом і тихцем розмовляли. Я дивувався, як емігранти не бачать ставлення місцевих людей до цього перешиптування. Моя койка була по сусідству з їхніми, і часто, коли я лежав засинаючи, мене будила вимога верити звернути увагу на тихі слова, промовлені незрозумілою мені мовою. Так і робив, знаючи, що він краще за мене збагне зміст цих звуків. Невдовзі я усвідомив, що їхня мова не дуже відрізняється від мови шестигерцогств, і що можу, бодай, частково зрозуміти введену біля мене розмову. Не було там жодної змови чи бунту, лише тихі сумнівні слова про родичів, перекованих своїми ж земляками, і суворі гіркі обіцянки помсти своїм же одноплемінникам. Вони не надто відрізнялися від чоловіків і жінок шести герцогств у команді. Майже всі на кораблі втратили когось через перековування. Я з почуттям провини думав, скільки цих занапащених душ довелося мені відіслати у смертне забуття. Це було певним бар'єром між мною та рештою членів команди. Попри люті зимові шторми ми майже щодня виходили в море. Змагалися у вдаваних битвах, вправляючись у техніці взяття на абордаж іншого корабля або удару тараном, а також навчались перестрибувати з корабля на корабель, щоб не опинитися у воді між ними. Наш капітан намагався пояснити нам усі наші переваги. Вороги, яких ми зустрінемо, будуть далеко від дому, їх уже тижнями носитиме морем. Весь цей час вони провели б на борту своїх суден, страждаючи від тісноти і негоди, тим часом, як ми щодня будемо свіжими і ситими. Суворість їхньої подорожі вимагала, щоб кожен весляр був також піратом, а ми можемо перевозити додаткових бійців, які стрілятимуть зі своїх луків, або ж дадуть нам змогу переходити на борт іншого корабля, залишивши всіх грибців при веслах. Я часто бачив, як старпом хитає головою на ці слова. А в привітних розмовах він звірявся своїм товаришам, що суворі умови піратської подорожі зробили залоги твердими і кровожерливими. Як м'якотілі вгодовані фермери могли розраховувати на перемогу над загартованим морем піратами червоних кораблів. Один день із десятьох був вільним. І я проводив ці дні у твердині Навряд чи це було відпочинком. Я звітував королю Шрюдові, описуючи свій досвід на борту Раріска і втішаючись зацікавленістю, яка спалахувала тоді у його очах. Він мав куди кращий вигляд, але далеко ще йому було до того міцного короля, якого я пам'ятав зі своєї юності. Пейшенс і Лейсі теж вимагали відвідин, а ще в мене були обов'язки перед Кетрікен. Година чи дві для нічноокого таємний візит до кімнати Моллі, а тоді квапливі перепросини». Нарешту ночі я мусив поспішити до своєї кімнати, щоб бути там, коли Чейд викличе мене на свій допит. Тоді в досвіта короткий звіт Веріті, який дотиком відновлював наш зв'язок через скіл. Часто я з полегшенням повертався до квартир команди, щоб добре виспатися вночі. Нарешті, коли зима наблизилася до кінця, мені трапилася нагода порозмовляти приватно з королем Шрютом. Я пішов до його кімнат в один із моїх вільних від корабельної служби днів, щоб відзвітувати про наші успіхи у тренуванні. Шрюдове здоров'я було кращим, ніж зазвичай, і він сидів у кріслі біля вогнища. Волоса того дня не було. Замість нього була якась молода жінка. Вона вдавала, що прибирає кімнату, але майже, напевне, шпигувала для Регала. Блазень, як завжди, крутився під її ногами і тихо насолоджувався тим, що змушує її неяковіти. І я ріс разом із блазнем, і завжди мав його білу шкіру та безбарвні очі за звичну річ. Але почуття жінки однозначно були іншими. Вона зеркало на блазня, хоча, треба визнати, тоді, коли він на її думку не звертав на неї уваги. Але той, помітивши це, почав відповідати на її погляди своїми. А кожен із цих поглядів був. Хтивішим за попередній. Вона дедалі більше нервувала. Коли ж урешті мусила пройти повз нас із своїм відром, а блазень змусив щурика на своєму посуху зазирнути її під спідницю. З вереском відскочила, обливши брудною водою себе і підлогу, яку щойно сама ж і швабрувала. Шерд вилаяв блазня, який повзав, вдаючи екстравагантні перепросини, хоча насправді нітрохи не шкодував, і відіслав жінку перевдягатися в сухе. Я притьма скористався з нагоди. Ще вона гаразд і не вийшла з кімнати, як я почав. Мій пане, я вже певний час хочу про щось вас попросити. Якась нотка у моєму голосі мусила насторожитися і блазня, і короля, бо мені одразу ж дісталася їхня неподільна увага. Я глянув на блазня. Той без сумніву, зрозумів, що мені кортить його позбутися. Натомість він схилився нижче, майже спершись головою об коліна Шрюда, і виширівся, доводячи цим мене до сказу але я не дозволив вивести себе з рівноваги і благально глянув на короля. «Ти можеш говорити, фіце-чіверлі», Верлі, офіційно сказав він. Я глибоко вдихнув. «Мій государю, я прошу у вас дозволу взяти шлюб». Від здивування очі блазня округлилися. Але мій король усміхнувся так, наче я був дитиною, що просить цукерку. «Так, нарешті ти прийшов. Але ж, напевне, спершу ти збираєшся до неї позалицятися?» Моє серце калатало в грудях. Король був аж надто поінформованим. Але задоволеним. Дуже задоволеним. У мені зажевріла надія. «Не знаю, чи це сподобається моєму королю, та боюся, що я вже почав до неї залицятися. Але знаєте, що наміру чинити це самовпевнено не мав. Це просто сталося». Він добродушно засміявся. «Так, деякі речі просто стаються». Хоча, оскільки ти не заговорив зі мною раніше, я вже засумнівався у твоїх намірах, і чі леді сама себе не ошукала. Мені пересохло в роті. Я не міг перевести віддих. Скільки ж він знав? Помітивши мій жах, король усміхнувся. Не маю жодних застережень. Насправді я задоволений твоїм вибором. Усмішка, що спалахнула на моєму обличчі, дивно відбилася в рисах блазня. Я тремтяче видихав, а шрюд продовжував. Але застереження має її батько. Він сказав мені, що хотів би на якийсь час це відкласти, принаймні доки її сестри не засватані. «Що?» – насило вистогнав я, почуваючись украй розгублено. Шрюд приязно усміхнувся. «Схоже, що твоя леді така ж метка, як і ім'я. Целеріті просила в батька дозволу на заручене того ж дня, коли ти виїхав до Оленячого замку». Думаю, ти здобув її серце, коли так відверто порозмовляв із Віраго. Але Бронді відмовив її з причини, про яку я тобі сказав. Мені зрозуміло, що Леді бурхливо протестувала, але Бронді – чоловік із характером. Однак він написав нам, щоб ми не ображалися. Прагне, щоб ми знали, він не заперечує проти самої партії, а лише хоче, щоб Целеріті не випередила своїх сестер із заміжжем. Я з ним згоден. Їй, здається, лише 14. Я занімів. Не переймайся так сильно, хлопче. Ви обоє молоді і маєте багато часу попереду. Хоча він не погодився на офіційні заручини, я певний, що не заборонить вам бачитися. Король Шрюд глянув на мене так прихильно, з такою ласкою в очах. Блазень переводив погляд то з короля на мене, то з мене на короля. Я не міг нічого прочитати на його обличчі. Я держав так, як мені вже місяцями не траплялося. Не міг дозволити цьому продовжуватися, щоб ще більше всього не погіршити. Я змусив язик ворушитися, а пересохли горло формувати слова. «Мій королю, не про цю леді, я думав!» Запанувала тиша. Я зустрівся поглядом зі своїм королем і побачив, що він змінився на виду. Коли б не був у такому розпачі, то, знаю, не міг би і дивитися на вираз такого невдоволення. Натомість благально на нього глянув, молячи, щоб він зумів мене зрозуміти. Коли він нічого не сказав, я спробував продовжити. «Мій королю!» «Жінка, про яку я кажу, є тепер покоївкою певної леді, але вона не служниця, вона...» «Мовчи!» Коли б він мене вдарив, це не було б гостріше. Я завмер. Шрюд уважно зміряв мене поглядом. Коли заговорив, зробив це зі всією своєю монаршою величу. Мені навіть здавалося, що в його голосі я відчуваю натиск скілу. «Добре прислухайся до того, що я кажу тобі, фіце-чіверлі!» «Бронді, мій друг, так само, як і мій герцог. Ні він, ні його донька не сміють зазнати образи чи зневаги. Тим часом ти ні до кого не залицятимешся. Ні до кого. Раджу тобі добре обдумати те, що тобі запропоновано, якщо вже Брондів вважає тебе прийнятною партією для Целеріті. Він не прив'язує ваги до твого народження. Мало хто інший зробив би так. Целеріті, де стане власні землі й титул». Те ж саме дістанеш і ти від мене. Якщо тобі вистачить розуму виждати належний час і шляхетно повестися з леді. Переконаєшся, що це мудрий вибір. Я скажу тобі, коли ти зможеш домагатися її руки». Я зібрав рештки відваги. «Мій королю, прошу...» «Досить, Чеверлі, ти чув мої слова на цю тему. Більше нема про що говорити». Невдовзі він мене відіслав, і я тремтяче вийшов із його кімнат. Не знаю, що було причиною цього тремтіння, гнів чи розбите серце. Я знову і знову думав про те, що він назвав мене ім'ям мого батька. «Можливо», – казав собі зі злості, – «так сталося тому, що в своєму серці він знав. Я зроблю те саме, що і мій батько. Одружуся з любові». Навіть тоді жорстоко думав я, коли для цього доведеться чекати, щоб король Шрюд ліг у гріб, а Веріті дотримав даного мені слова. Я повернувся у свою кімнату». Якби я міг заплакати, це стало б полегше, але сльози не приходили. Натомість я ліг на ліжко і дивився на Балдахін. Не уявляв, як розповісти Молі, що насправді сталося між моїм королем і мною. Кажучи собі, що мовчання теж було б обманом, я вирішив знайти способу всієї розповісти. Але не одразу. Настане час, обіцяв я собі. Час, коли зможу все пояснити, а вона зрозуміє. Чекатиму цього, а наразі не думатиму про це. «І, – холодно гадав я, – не піду до короля без виклику». Разом із наближенням весни Веріті розставляв свої кораблі та людей так ретельно, як фігури на гральній дошці. Сторожові вежі на узбережжі були повністю обсаджені залогами, а сигнальні вогні готові спалахнути. Саме вони мали дати знак тривоги місцевим мешканцям, що помічено червоні кораблі. Принц зібрав решту членів галанової групи «Скілу» та розподілив їх по вежах і кораблях. Сирена, моя ненависниця, і серце Галанової групи залишилося в Олейнічому замку. Про себе я думав, навіщо Веріті використовує її як центр групи, замість того, щоб самому зв'язатися з кожним скілером. Після смерті Галана та примусового вибиття Августа з групи Сирена зайняла місце першого та, схоже, вважала себе майстринію скіл. І в певному сенсі майже стала Галаном. Ішлося не лише про те, що вона обходила оленячий замок в суворому мовчанні та звісно несхвальною міною. Здавалося, що їй передалися також його дратівливість і дурнуватий гумор. Слуги тепер говорили про неї з таким самим страхом і неприязньо, як колись про Галана. Я зрозумів, що вона зайняла його приватні кімнати. Старанно уникав її в ті дні, коли бував удома. Мені було б куди легше, якби вереті помістив її деінде, але я не міг ставити під сумнів рішення короля в очікуванні. Джастін, високий цибатий юнак, на два роки старший від мене, був призначений на Раріск як член групи. Він зневажав мене, відколи ми разом з ним вивчали скіл, і я так спектакулярно провалився. За кожної нагоди ображав мене. Я прикушував язика і намагався не перетинатися з ним. Через тисняву на кораблі це було нелегко. Вельми неприємна ситуація. Після тривалих дебатів, які ми вели з Веріті, Карода поміщена на борту Констанс. Барло у вежі затишної бухти, а вілла послано далеко на північ до червоної вежі в Берці, звідки відкривалася широка панорама на море і довколишню місцевість. Розклавши свої фігурки на картах, Веріті усвідомив жалісну вбогість нашої оборони. «Це мені нагадує стару приповідку про жебрака, який прикривав свою наготу самим лише капелюхом», – сказав Веріті. Він невесело посміхнувся. Якби ж то я міг переміщати свої кораблі так швидко, як же брак свого капелюха. Похмуро пожартував він. Два кораблі Вереті виконували службу патрульних суден. Ще два він тримав у резерві. Раріск стояв у доці в Бакіпі, а Олень об'якурився у південній бухті. То був вже льогідно малий флот для охорони довгої берегової лінії шести герцогств. Ішла будова другої черги кораблів, але не було надії закінчити їх найближчим часом. Найкраще приготоване дерево використано для перших чотирьох кораблів, а принцеві корабели перестерігали його, кажучи, що розумніше почекати, ніж намагатися взяти сере дерево. Це дратувало його, але він прислухався до їхньої поради. Ранньою весною ми вправлялися. Як сказав мені Веріті у приватній розмові, члени групи передавали прості відомості так само справно, як поштові голуби. Але його зв'язок зі мною був куди більш клопітким. З власних причин він вирішив нікому не відкривати, що вчить мене скілу. Думаю, що діставав користь із можливості перебування зі мною непомітного спостереження за повсякденним життям Бакіпа. Наскільки я зрозумів, капітан Раріска дістав розпорядження вислухати мене, якби я став вимагати раптової зміни курсу або заявив, що ми негайно потрібні в певному місці. Боюся, що він зрозумів це більше, як поблажливість верити до свого небежа бастарда, але дотримувався наказів. Якось одного ранку на початку весни ми зголосилися на корабель, щоб ще раз повправлятися. Наша команда вже добре маневрувала кораблем. Під час сьогоднішнього навчання ми мали зустрітися з Констанс у невідомому місці. Це була вправа зі скілу, яка досі нам не вдавалася. Ми приготувалися до невдалого дня, усі, крім Джастіна, що мав твердий, наче камінь намір, досягти успіху. Руки схрещені на грудях, одягнені у темне синє. На мою думку, він вважав, що синій одяг робить його більш схожим на скілера. Стояв на пристані та вдивлявся в густий туман, що покривав океан. Я був змушений обминути його, несучи на борт бочку з водою. «Для тебе, бастарде, це не прозоре покривало. Для мене все ясно, як у дзеркалі». «Щиро тобі співчуваю», – чемно відповів я, ігноруючи звертання бастард. «Я вже й забув, скільки їді можна вкласти в це слово. Волів би бачити туман, ніж твоє обличчя з самого ранку». «Дрібниця, але радує». Додаткову радість принесло мені видовище, як одяг плутається йому довкола ніг, коли він сходив на корабель. Я мав на собі практичніше вбрання – обтислі штани, нижню сорочку із м'якої бавовни і шкіряну куртку поверхнеї. Думав про якусь кольчугу, але Баріч заперечно похитав головою. «Краще легко померти від завданої зброєю в рани, ніж завалитися за борти втонути», – порадив він мені. Веріті криво посміхнувся на ці слова. «Не обтяжуємо його надмірною самовпевненістю!» гірко пожартував він і навіть баріч усміхнувся. «Замить!» Отож, я відкинув думку про кольчугу чи обладунок. Хай там як, цей день був призначений для висловання, а мені в моєму одязі було зручно. Не напиналися шви на раменах, рукавини сковзували з рук. Я дуже пишався тим... Як розвинув груди та плечі. Навіть Моллі виризала здивоване схвалення. Я сів на своєму місці і поворушив плечима, з усмішкою думаючи про неї. Тепер наші зустрічі стали нечастими і недовгими. Що ж, це вилікує тільки час. Літо принесе піратів, коли настануть довгі погожі дні, я матиму для неї ще менше часу. Коли б не прийшла осінь, для мене це не буде надто рано. Ми зайняли свої місця. Повний склад грибців і воїнів. У певну мить, коли Швартові віддали, Стерничий зайняв своє місце, а весла розпочали рухатися у рівномірному ритмі. Ми стали однією живою істотою. Це було те явище, яке я вже зауважив раніше. Можливо, я сильніше це відчував, бо мої нерви були відточені завдяки єднанню з кілом зверяті. Можливо, усі чоловіки і жінки на борту мали спільну мету, і для більшості з них такою метою була помста. Хай там як це дало нам таку єдність, якої я ніколи раніше не відчував у гурті людей. Мабуть, думав я, це було тінню того, що єднає групу скілу. Відчув укол жалю тугу за втраченими можливостями. Ти моя група, Веріті, наче шепіт позаду мене, і звідкись із далеких пагорбів щось тихіше за зітхання. Хіба ж мене зграє? Так, відповів я їм. Тоді сів зручніше і зосередився на своїй роботі. Весла та плечі всі одночасно підіймалися і опускалися, а Раріск відважно йшов у туман. Наше вітрило без звисало. За хвилину ми стали окремим світом. Плюс води, ритмічна єдність нашого дихання під час висловання. Кілька воїнів тихо перемовлялися, їхні слова і думки заглушував туман. На носі корабля поруч із капітаном стояв Джастін, дивляючись в імлу. На його лобі залягли зморшки, очі побігли кудись далеко, і я знав, що він намагався дістатися до Карода на борту Констанц. Майже бездумно потягнувся до нього, щоб перевірити, чи відчуває його скіл. «Припини!» – перестаріг мене і Я відсахнувся з відчуттям, що він ляснув мене по руці. «Я ще не готовий, щоб хтось запідозрив про тебе!» Це застереження мало велике значення, хоч я зараз і не міг належно його обміркувати. Наче те, що почав робити, справді було небезпечним. Я питав було себе, чого він боїться, але потім зосередився на рівномірному ритмі висловання і вдивлявся у нескінченну сірість. Джастін кілька разів просив капітана, щоб стерничий змінив курс. Наскільки я побачив, це мало що міняло, хіба що порядок висловання. Покрита туманом затока виглядала так само. Постійне фізичне зусилля і брак будь-чого, що могло б привернути увагу, вели мене у стан сну наяву. Крик молодого чатового вивів мене з трансу. Стережися зради. крикнув він, а його різкий голос затихав, поглинутий кров'ю. На нас напали. Я схопився з лави, дико озираючись довкола. Туман. Лише моє весло ковзало поверхньою води, а мій товариш гребець, якому я збив ритм, глянув на мене. Гей, Фіце, що тобі? спитав капітан. Джастін стояв біля нього, ясночолий, дуже самовдоволений. У мене. «Судома у спині, даруйте, я знову схилився до весла. Келпі, підміні його. Трохи потягнись і порухайся, хлопче, а тоді повертайся до весла, з сильним акцентом сказав старпом. Так, сер, підтвердив я наказ і підвівся, віддавши келпі свою лаву та весло. Добре було перепочити, мої плечі поболювали, коли я ними ворушив, але соромно було відпочивати, якщо інші працюють. Я протер очі і потрусив головою, міркуючи, що за кошмар мені привідався. Який чатовий? Де? Острів оленячого рогу. Вони війшли під прикриттям туману. Там немає міста, лише сигнальна вежа. Думаю, що вони збираються вбити чатових, а тоді зробити все, щоб знищити вежу. Блискуча стратегія. Острів оленячого рогу. Це одна з наших перших ліній оборони. Із зовнішньої вежі відкривається панорама на море, внутрішня передає сигнали до Оленячого замку та затишної бухти. Думки Веріті майже спокійні, з певністю людини, що вже наготувала зброю. Цей упертий слимак так запекло повзе до карода, що не впускає мене. Фіце, йди до капітана, скажи йому, острів Оленячого рогу. Коли ввійдете до протоки, з дечією практично влетите в бухточку, де стоїть вежа. Пірати вже там, але їм доведеться змагатися з течією, щоб вийти у відкрите море. Рушайте негайно, і можете піймати їх на пляжі. Негайно! Легше віддавати накази, ніж їх виконувати, подумав я, а потім рвонув уперед. «Сер!» – спитався я, а потім цілу вічність стояв, чекаючи, доки він обернеться і відповість, тим часом як старпом глипнув на мене. Мені довелося звертатися до капітана лише через нього. «Весляре!» – сказав нарешті капітан. Острів фуле нічого рогу. Якщо ми туди рушимо і піймаємо течію у протоці, то практично влетимо в бухточку, де стоїть вежа». «Це правда. Ти читаєш течії, хлопче? Корисне вміння. Я вважав себе єдиною особою на борту, що знає, де ми перебуваємо». «Ні, сер. я глибоко вдихнув. Так наказав Веріті. «Ми мусимо туди йти. Негайно!» Це негайно змусило його насупитися. «Що за нісенітниці?» – обурився Джастін. «Хочеш виставити мене дурним? Ти відчув, що ми наближаємося до Констанс, правда? Ти хочеш, щоб я провалився? Щоб не почувався і так самотньо?» Мені хотілося його вбити. Натомість я випростався і сказав правду. «Це таємний наказ короля в очікуванні, сир. Я мав передати його в відповідний час». Я звертався лише до капітана. Він відпустив мене, кивнувши головою, а я повернувся на лаву і забрав у Келпі весло. Капітан безпристрасно дивився в туман. «Жарко! нехай Стерничий повернеться і піймає течію, трохи глибше ввійти в протоку. Старпом коротко кивнув, і ми негайно змінили курс. Наше вітрило злегка надулося, і все було так, як сказав Вереті. Течія, поєднавшись із нашим веслуванням, понесла нас у протоку. Час дивно пливе в тумані, усі відчуття спотворюються. Не знаю, скільки часу я висловав, але невдовзі нічний прошепотів, що в повітрі чути запах диму, і майже одразу ми почули крики людей у битві, що виразно, хоч трохи приглушено, розлунювалися в тумані. Я побачив, як Джарк старпом перезирається з капітаном. «Налягай!» – зненацька гаркнув він. «Червоний корабель атакує нашу вежу!» Ще хвилина, і можна було розрізнити дим у тумані, та ясніше почути гомін битви і людські крики. Я зненацько почув у собі силу, а довкола себе побачив те ж саме. Стиснуті щелепи, мускули, що спліталися у вузли та різко розправлялися, коли ми гребли. Змінився навіть запах поту в тих, хто працювали довкола мене. Якщо раніше ми були одним створінням, то зараз стали частинками розлюченого звіра. Я відчув сплеск жагучого гніву, що розгорявся і ширився. Це було справою віту. Дружній вибух сердець на тваринному рівні, що затопив нас ненавистю. Ми рухалися вперед, і нарешті Раріск опинився в мілкій бухточці. Затим вискочили на мілуну і підняли корабель на берег, як вправлялися у цьому під час навчань. Туман був зрадливим союзником. Прикриваючи нас від нападників, на яких тепер напали ми, він у той же час приховував від нас характер місцевості і не давав точно роздивитися, що відбувається. Ми вхопили зброю і рушили на шум битви. Джастін зостався на Раріску. Стояв і ревно вдивлявся в туман у напрямку Воленічого замку, наче це мало допомогти йому відскілити новини Сирені. Червоний корабель було витягнено на пісок, так само, як і Раріск. Неподалік стояли два човники, їх використали як пороми для переправи на суходіл. Обидва пошкоджено. Коли припливли пірати, на пляжі були люди шестигерцогств. Дехто з них там і зостався. Різня. Ми проминули скорчені тіла, з яких на пісок стікала кров. Усі вони мали вигляд наших людей. Зненацька над нами сіро замаячила внутрішня вежа оленячого рогу. На її вершині горів вогонь, що в тумані здавався тьмяно-жовтим. Вежу облягли. Пірати були смаглявими і мускулистими, радше жилавими, ніж масивними. Більшість мала густі бороди, а їхнє чорне скуйобжене волосся спадало на плечі. Мали захисний обладунок із приплетеної шкіри, озброєні були тяжкими клинками і сокирами. Дехто мав металеві шоломи. Їхні оголені передпліччя були позначені червоними спіралями, але я не міг розібрати татуювання, це чи фарба. Поводилися самовпевнено, сміялися і розмовляли, наче працівники за роботою. Захисники вежі потрапили в безвихідь. Цю споруду зведено для сигнального огню, а не для оборони. Було лише питанням часу, коли всі обложення загинуть. Коли ми вилились на кам'яні істий схил, остров'яни й не озирнулися, вважали, що ззаду ніщо їм не загрожує. Одна з брамвежі висіла на завісах, купка людей у середині заберекодувалася за стіною тіл. Коли ми просувалися вперед, вони вислали рідкий дощ стріл у бік піратів. Жодна стріла не влучила в ціль. Я видав крик середній між вигуком і виттям. Жахливий страх і мстива радість, що з'єднувалися в один звук. Емоції тих, хто біг поруч зі мною, знайшли в мені віддушено і гнали мене вперед. Нападники обернулися до нас лише тоді, коли ми в до них наблизилися». Ми піймали піратів, узявши їх між двох вогнів. Наша корабельна команда переважала їх кількісно, а оборонці вежі, побачивши нас, набралися відваги і самі вийшли на вилазку. Розкидані тіла довкола брами вежі свідчили, що це була не перша така спроба. Молодий чатовий далі лежав там, де я його побачив, у своєму видінні. З його рота текла кров і всякала у вишивану сорочку. Його життя забрав кинутись ззаду стилет. Дивно, що я зауважив цю деталь, коли ми бігли вперед, аби приєднатися до рукопашної битви. Не було тут ні стратегії, ні шокування, ні плану битви. Лише група чоловіків і жінок, які раптом дістали можливість помститися. Цього було цілком досить. Хоча я вже й раніше думав, що був єдиний з командою, лише тепер вона мене поглинула. Емоції клубилися в мені і штовхали вперед. Я вже ніколи не довідаюся, наскільки ті почуття були моїми. Вони мене накрили з головою, і Фіц Чіверля загубився в них. Я став утіленням почуттів команди. З піднятою сокирою, гучно валаючи, вів їх до бою. Я зовсім не бажав чільного становища, яке мені дісталося. Насправді мене виштовхнуло вперед украй сильне прагнення команди мати того, за ким можна йти. Раптом я запрагнув убити стільки піратів, скільки міг. Хотів, щоб мої м'язи тріщали з кожним замахом, хотів кинутися вперед крізь хвилі погублених душ, топтати тіла загиблих піратів, і робив це. Я чув легенди про берцеркерів. Думав, що це звіроподібні тварюки, гнані з жадобою крові та нечутливі до завданих імран. Але, можливо, насправді вони були надмірно чутливими, неспроможними захистити власну свідомість від емоцій, що гнала їх уперед. Неспроможними зауважити сигнали болю від власного тіла. Я не знаю. Я чув розповіді про себе самого у той день. Навіть пісню чув. Не пригадую, щоб я... Пінився і ривів під час бою, але не можу також згадати, щоб це було інакше. Десь усередині мене містилися і веріті, і нічнооки, але вони теж потонули в довколишніх пристрастях. Знаю, що я вбив першого пірата, який постав на шляху нашого шаленого натиску. Також знаю, що, прикінчив останнього з живих ворогів, ми билися сокирами один на один. Пісня запевняє, що це був капітан червоного корабля, думаю, так воно й було. Його шкіряна накидка була доброю роботи покрита кров'ю противників. Більше нічого про нього не пам'ятаю, окрім того, як моя сокира вбила його шолом глибоко в череп і як з-під металу хлинула кров, коли він валився на коліна. Так, ото битва скінчилася. А захисники вежі кинулися вперед, обіймаючи нашу команду, гукаючи перемога і гупаючи одне одного по спинах. Така переміна виявилася для мене надмірною. Я стояв спершись на топорисько-сокири і міркував, куди поділася моя сила. Мій гнів минув так само раптово, як минає вплив на карісу. Я почувався вичерпаним і безтямним, наче прокинувся з одного сну та перейшов до іншого. Був настільки спустошеним, що міг упасти і заснути між тілами. Один чоловік з нашої команди, то був Нонч, наш остров'янин, приніс мені води, а потім вивив мене з поміж тіл, щоб я міг сісти і напитися. Тоді він знову пішов між убитих, приєднавшись до грабежу. За кілька хвилин повернувся і простягнув мені закривавлений медальйон. Коване золото на срібному ланцюжку. Півмісяць. Коли я не вирухнув рукою, щоб його взяти, Нонч повісив медальйон на закривавлене головище моєї сокири. «Се належало Гарику», – сказав він, повільно добираючи слова шести герцогств. «Ти добре з ним бився, і він добре помер. Він хотів би, щоб це дісталося тобі». Був добрим чоловіком перш, ніж Коррікс забрав його серце. Я навіть не спитав котрий з них гарик, не хотів, щоб хтось із них мав моє ім'я. За якийсь час я знову ожив. Допоміг витягнути тіла з під брами вежі, а тоді з поля бою. Останки піратів ми спалили, а людей шести герцогств поскладали і прикрили, щоб їх могли забрати рідні. Я пам'ятаю дивні речі з того довгого полудня. Що каблуки мертвої людини залишають на піску звивістий слід, коли їх тягнули. Що молодий чатовий зі стілетом у спині був ще живим, коли ми прийшли його забрати. Не те, щоб він ще довго жив. Невдовзі став ще одним тілом, яке додалося до і так уже надто довгого ряду. Ми залишили частину наших вояків з тими, хто заставався у сторожовій вежі, щоб допомогти їм нести варту, доки не можна буде прислати більше людей. Здобичний корабель викликав у нас захоплення. Я подумав, що Веріті буде задоволений. Ще один корабель. Дуже добре збудований. Я розумів усі всі речі, але вони не викликали в мене жодних почуттів. Ми повернулися на Раріск, де нас чекав блідий Джастін. У заціпенілому мовчанні ми зіпхнули Раріск у воду, зайняли місця при веслах і повернулися до Оленячого замку. На півдорозі ми перестріли інше судно. Нас привітала поквапом зібрана флотілія з рибальських кораблів, заповнених солдатами. Король в очікуванні вислав їх, діставшись кілом нагальну звістку Джастіна. Вони здавалися майже розчарованими, почувши, що вже й по битві, але наш капітан запевнив, що їх радо приймуть у вежі. Думаю, саме тоді я усвідомив, що не відчуваю більше велеті. І це триває вже певний час. Я відразу ж почав шукати нічного кого, як людина похопившись шукає свого гаманця. Він був там, але далеко, вичерпаний, але благоговійний. Я ще ніколи не чув стільки крові. Сказав він мені. Я з ним погодився. Від мене самого тхнуло нею. Веріті був зайнятий. Не встигли ще ми зійти з Раліска, як на облавку. Була вже інша залога, щоб повести його назад до вежі оланічого рогу. Солдати-вартовці та інша команда гребців спустили на воду обтяжений корабель. Здобич Веріті ще цієї ночі приведуть у його док. Слідом йшло інше відкрите судно, щоб забрати додому наших полеглих. Капітан Старпом і Джастін поїхали верхи на конях, щоб скласти звіт безпосередньо в Еріті. Я відчував тільки полегшення через те, що мене не викликали. Натомість пішов зі всією командою. Звістка про битву і про наш трофей розійшлася бакіпом швидше, ніж я міг сподіватися. Не було таверни, де б не прагнули залити нас елем і почути про наші подвиги. Це було майже як друге шаленство бою, бо куди б ми не пішли, люди довкола нас загорялися диким задоволенням від того, що ми зробили. Я почував сп'яніння від бурі довколишніх емоцій задовго до того, як Ель мене переповнив. Не те, щоб цього уникав. Розповів кілька історій про наші вчинки, але потім випити взяло наді мною вгору. Я двічі виблював, раз на алеї, пізніше на вулиці. Тоді пив ще, щоб перебити смак блюватиня. Десь на затиллі моєї свідомості нічноокий не тямився з тривоги. «Це отрута! Ця вода отруєна!» Я не міг скласти докупи думок, щоб його заспокоїти. Десь перед ранком Баріч витяг мене з таверни. Він був тверезим, як шкельця, а з очей видно, що занепокоєним. На вулиці перед таверною зупинився під напівзгаслим сполоскипом у вуличному ліхтарі. «У тебе досі кров на обличчі!» – сказав він і поставив мене на рівні ноги. Виняв носовичок, занурив його у бочку з дощівкою та протер мені обличчя, як не робив, відколи я був дитиною. Я захитався від його дотику, глянув йому в очі і змусив свій погляд сфокусуватися. «Я ж уже вбивав», – сказав я безпорадно. «Чому зараз це інакше? Чому тепер після всього мені так зле?» «Так воно вже є», – тихо відповів він. Обхопив мене рукою, і я був вражений тим, що ми одного зросту. Дорога назад до Оленячого замку була стрімкою, дуже довгою, дуже тихою. Він послав мене до Лазня і наказав, щоб потім я пішов спати. Я мав би зостатися у власному ліжку, але мені не вистачало глузду. На щастя, у замку аж гуло, тож ще один п'яний, що громолився сходами, не був нічим незвичайним. Як останній дурень, я попхався до кімнати Моллі. Вона мене впустила, але коли я намагався їй торкнутися, відсахнулася від мене. «Ти п'яний!» Сказала вона майже зі сльозами. «Я тобі вже казала, що пообіцяла собі ніколи не цілувати п'яного і ніколи не дозволяти жодному п'яному мене поцілувати». «Але ж я не так п'яний», – протестував я. «Є тільки один спосіб бути п'яним», – відповіла вона і вигнала мене зі своєї кімнати, нічого не дозволивши. Другого дня у полудні я вже збагнув, як сильно її образив, не пішовши до неї по розраду. Міг зрозуміти, що вона почувала». Але знав, те, що носив із собою минулої ночі, не можна було взяти до коханої. Я хотів їй це пояснити, але по мене прибіг хлопчик із звісткою, що я потрібний на раріску. Тож дав йому пені за клопіт і дивився, як він тікає з монеткою. Колись я теж був таким хлопцем, що бігав з дорученнями за пені. Подумав про кері, намагався згадати його хлопчиськом з монеткою в руках, що біг поруч зі мною, але він назавжди залишився мертвим, перекованим на столі. Нікого. Сказав я собі, не забрала вчора на перекування. тому я рушив до доків, а дорогою затримався у стайні, щоб віддати півмісяця Баричу. «Збережи це для мене», – попросив я. «Буде ще трохи, і моя команда ділитиме здобич. Хочу, щоб ти зберіг зароблене. Це для Молі. Якщо я колись не повернуся, прослідкуй, щоб це вона дістала. Їй не подобається бути служницею». Я вже давно не розмовляв так відверто про неї з Баричем. На його чолі з'явилися зморшка, але він узяв закривавленого півмісяця. «Що сказав би твій батько?» – голос задумався він, коли я втомлено відвернувся від нього. «Не знаю», – тупо відповів я. «Ніколи його не знав, тільки тебе». «Фіце Чиверлі!» – я обернувся до нього. Баріч глянув мені в очі та промовив. «Я не знаю, що б він би мені сказав, але знаю, що можу сказати тобі замість нього. Я тобою пишаюся». Це не та робота, про яку чоловік може сказати, пишається він нею чи ні. Йдеться про те, як він її робить. Можеш собою пишатися. Спробую. Тихо сказав я і повернувся на свій корабель. Наше наступне зіткнення з піратами було не такою вирішальною перемогою. Зустрілися з ними в морі і не застали їх зненацька, бо вони бачили, як ми наближаємось. Наш капітан тримав курс і, думаю, вони не аби як здивувалися, коли ми розпочали бій, спробувавши їх протаранити». Підрізали кілька їхніх весел, але пропустили стернове весло, в яке цілились. Це не завдало їхньому кораблю значної шкоди. Червоні кораблі рухливі як риби. У повітря злетіли наші гаки. Ми кількісно переважали їх, і капітан вирішив це використати. Наші воїни перескочили на їхній борт, а половина веслярів з опалу кинулося слідом за ними. Розпочався безлад, який ненадовго поширився і на наші палуби. Я мусив зібрати докупи всю свою волю, кожної її часточку, щоб витримати вир емоцій, які охопили нас, але залишився при своєму веслі, як мені було наказано. Нондж, при своєму веслі якось дивно на мене дивився. Я вхопив весло і затис зуби, аж доки не отямився. Тихо вилаявся, помітивши, що знову загубив веріті. Думаю, наші воїни дещо зменшили натиск, вирішивши, наче ворожа команда настільки зменшилася, що не може вже кормувати своїм кораблем. Це було помилкою. Один з піратів підпалив своє вітрило, а другий спробував пробити їхню власну обшивку. Думаю, сподівалися, що вогонь пошириться і вони заберуть і нас з собою. Безсумнівно, під кінець пірати билися цілковито, незважаючи на шкоду, завдану ними власному кораблю, і нещадяще самих себе. Врешті-решт, наші бійці їх прикінчили, а ми погасили вогонь, але здобутий корабель, який привели на буксирі до Бакіпа, димів і був пошкоджений, а наші людські втрати були більшими, ніж їхні. Та все-таки це перемога, казали ми собі. Цього разу, коли інші подалися на пиятику, мені вистачило глузду розшукати Моллі. А вранці наступного дня я знайшов одну-дві години для нічного кого. Ми разом пішли на полювання, добре, чисте полювання, а він намагався переконати мене тікати з ним. Я зробив помилку, кажучи йому, що він може піти, коли тільки захоче. З найкращими для нього намірами поранив його почуття. Наступну годину зайняло мені пояснення, що саме я мав на увазі. Повернувся на корабель, питаючи себе, чи мої зв'язки варті зусиль, щоб підтримувати їх непорушеними. Нічноокий заперечив, що варті. Це було останньою яскравою перемогою Раріска, хоча й далеко не останньою битвою того літа. Ні, перед нами розтягався неможливо довгий проміжок ясної приємної погоди, а кожен погожий день був днем, коли я міг когось убити. Намагався не вважати їх днями, коли і мене можуть убити. Але ми мали багато суточок, часто пускалися в погоню і здавалося, що в околиці, яку регулярно патрулювали, поменшало спроб наїздів. Чомусь це ще більше нас гнітило». І були вдалі наїзди червоних кораблів, коли ми діставалися до міста десь через годину після їхнього відплиття і не могли зробити нічого іншого, крім як допомагати складати тіла або гасити пожежі. Тоді Веріті у моїй голові ревів і лаявся, що не може швидше діставатись звістки, що йому бракує кораблів і вартовців, щоб бути всюди. Я волів би радше стати перед лицем шалу битви, ніж вислуховувати дике розчарування Веріті, що прокочувалося крізь мій мозок. І не було цьому кінця, окрім того перепочинку, який могла принести нам погана погода. Ми не могли навіть назвати точної кількості червоних кораблів, які нас мордували, бо всі вони були однаково пофарбовані і всі однаковісні, як горошини в стручку. Або краплі крові на піску. Коли того літа я висловав на раріску, ми мали ще одну зустріч з червоним кораблем, яку варто відмітити через її незвичайність. Ясною літньою ночі нас вихопили з казармних ліжок і наказали з усіх них бігти до судна. Вереті відчув червоний корабель, який крався з Заоленячого мису. Він хотів, щоб ми перехопили його в темряві. Джастін стояв на нашому носі, заскілившись із сиреною у вежі Вереті. Принц щось безсловесно бурмотів у моєму мозку, прокладаючи нам дорогу через темряву до корабля, який він відчув, і ще до чогось. Я відчував, як він мацає довкола червоного корабля, наче людина, що намагається розшукати щось на потемки. Відчув його неспокій. Коли ми підійшли ближче, нам заборонено розмовляти, а весло заглушено. Нічнооки шепнув мені, що чує їхній запах, а потім ми їх помітили. Довгий низький і темний червоний корабель розтинав воду перед нами. Зненацька з їхньої палуби залунав крик, вони нас побачили. Капітан наказав нам налягти на весла, але тільки но ми це зробили, як мене поглинула хвиля хворобливого страху. Серце закалатало, руки затремтіли, жах, що охопив мене, був безіменним страхом дитини перед істотами, що чияється в темряві безпорадним страхом. Я вхопився за весло, але не мав сили навіть ворухнути ним. Корікс долинув до мене чоловічий голос із сильним острівним акцентом. Думаю, це був нонч. Зрозумів, що не я один не можу оговтатися. Наші весла перестали здійматися в лад. Дехто сидів на своїх лавках, силивши голову над веслами, тим часом, як інші, грибли гарячково, але не ритмічно. Весла або не торкалися води, або ляскали по ній. Ми стрибали по водній поверхні, як покалічений жук-водомір, а червоний корабель тим часом цілився просто в нас. Я звів очі і дивився, як насувається наша смерть. Кров пульсувала мені у вухах, тож не чув панічних криків чоловіків і жінок довкола мене. Я не міг навіть дихнути. Підняв очі до неба. За червоним кораблем, майже світячись на чорній воді, був білий корабель. Не піратське судно, а втричі більший за червоний корабель, два його вітрила були заріфлені, і він стояв на якорі у спокійній воді. По його палубі ходили чи то привиди, чи то перековані. Я не чув у них жодного сліду життя, та попри те вони діяли з певною метою. Готували малого човна до спуску за борт. На юті стояв чоловік. Побачивши його, я не міг відвести від нього погляду. Він був одягнений у сіре, але я бачив його постать на тлі чорного неба так виразно, наче його освітлював ліхтар. Клянуся, що бачив його очі, ніс, схожий на дзьоба, темну кучеряву бороду довкола рота. Він риготав з мене. «Ось цей до нас!» – гукнув він комусь і підняв руку. Вказав на мене і знову голосно зареготав, а я відчув, як серце завмирає мені в грудях. Він дивився на мене, і я почувався страхітливо самотнім, наче це тільки я, один з усієї команди був його жертвою. Дивився на нього і бачив його, але не міг його відчути. «Там! Там!» – я викрикував це слово вголос, А може це скіл, якого я ніколи не міг контролювати, посилав його зсередини мого черепа. Ніхто не відповідав. Не було ні Веріті, ні нічноокого, нікого, ні когісінького. Я був самотнім. Весь світ довкола замовк і завмер. Навколо мене інші члени команди зчинили шум і галас, лементуючи зі страху, але я нічого цього не чув. Їх там уже не було. Нікого не було. Жодної чайки, жодної риби в морі, жодного життя, до якого могли б дістатися мої органи чуття. Закутана плащем постать на кораблі сильно перехилялася через поруча, караючи палець, вказував на мене. Він риготав. Я був самотнім. Це була надто велика самотність, щоб її витримати. Вона мене огорнула, обвилася навколо мене, накрила мене і почала душити. Я відштовхнув її. У рефлексі, досі мені незнайомому, я скористався вітом, щоб відтрутити цей жах так сильно, як лише зміг. Фізично полетів назад, приземлившись на палубі під ногами інших гребців. Я побачив, як чоловік на кораблі спіткнувся, повис і звалився за борт. Сплес був не сильний, але тільки один. Якщо він виплив на поверхню, я цього не побачив. Та зрештою, не було й часу, щоб його шукати. Червоний корабель ударив в нас у середину корпусу, ламаючи наші весла і скидаючи грибсів у воду. Остров'яни кричали зі звичною для них самовпевненістю, глузували з нас, регочучи і перестрибували зі свого корабля на наш. Я підвівся на ноги і кинувся до своєї лави, сягаючи по сокиру. Інші довкола мене чинили так само. Ми не були готові до битви, але не були вже і паралізованим страхом. Зустріли напасники всталлю, і зав'язалася битва. Немає місця такого темного, як відкрита вода вночі. У пітьмі годі було розрізнити другий ворога. Якийсь чоловік стрибнув на мене. Я вхопився за шкіру його чужинського обладунку, повелив додолу і задушив. Після тої довколишньої німоти, яка ненадовго мною оволоділа, його жах вдарив в мене, приносячи дике полегшення. Думаю, що це сталося швидко. Коли я випростався, чужий корабель уже відпливав від нас. Там залишилося всього половина грибців, а ще інші билися на наших палубах, але корабель покинув своїх людей. Капітан кричав нам, щоб ми їх прикінчили і гналися за червоним кораблем, але це був марний наказ. Перш ніж ми повбивали їх і поскидали з наших палуб, ворожий корабель уже загубився в темряві. Джастін був унизу придушений і побитий, живий, але не спроможний негайно зіскилитися з веріті. Хай там як, з одного борту наші весла побилися на друзки. Капітан лаяв в нас на всі заставки, доки ми переставляли, закріпляли весла, але було вже запізно. Ривнув нам, щоб усі затихли, але ніхто нічого не чув і не бачив. Я стояв на своїй лаві, повільно обертаючись і озираючись навкруги, аж доки не описав повного кола. Порожня чорна вода. Ні знаку червоного корабля, але ще більше здивувало мене ось що. Я голосно сказав, на якорі стояв білий корабель, але він теж зник. Люди довкола мене повернули голову в мій бік. Білий корабель? З тобою все гаразд, Фіце? Червоний корабель, хлопце, це з червоним кораблем ми билися. Не кажи про білий корабель. Бачити білий корабель – це бачити власну смерть. Лихий знак. Цю останню фразу Нондж просичав мені просто в ухо. Я розкрив було рота, щоб заперечити, сказати, що бачив справжній корабель, а не якусь примару катастрофи. Він похитав головою і відвернувся, дивлячись на порожню воду. Я закрив роту і повільно сів. Ніхто більше цього не бачив. Ніхто інший не говорив про лютий жах, який охопив нас і перетворив наші бойові плани на паніку. Коли ми тієї ночі повернулися в місто, у тавернах подейкували, що ми вийшли в море, перехопили ворога і вступили в битву, але червоний корабель утік від нас. Не зосталося жодного доказу цієї зустрічі, окрім поламаних весел, кількох поранених і крові піратів на наших палубах. Коли я потім порозмовляв вічна вічі з Веріті і Нічного виявилося, що вони обидва нічого не бачили. Веріті сказав, що я його відключив, тільки-но ну, ми побачили ворожий корабель. Нічного роздратовано зізнався, що я повністю від нього закрився. Нонж нічого не розповів мені про білі кораблі, зрештою він не надто цікавився розмовами на будь-яку тему. Пізніше я знайшов згадку про білий корабель у Сувої зі старими легендами. Це начебто був проклятий корабель, де душі потонулих моряків негідних моря мусили вічно працювати на немилосердного капітана. Мені довелося припинити всі такі розмови, щоб не здобути слави безумця. Решту літа червоні кораблі уникали Раріска. Ми їх ловили, гналися за ними, але нам ніколи не вдавалося їх піймати». Якось пощастило застукати корабель, що саме вчинив наїзд і повертався, пірати виконали бранців за борт, щоб позбутися додаткового тягаря, і втекли. З 12 людей, яких вони виконули, ми врятували 9 і повернули їх неперекованими до їхнього селища. Трьох, що втонули, перш ніж ми до них дісталися, оплакали, але всі погодилися, що це краща доля, ніж перековування. Інші кораблі мали подібне щастя». Констанц застав піратів під час нападу на селище. Нашим не вдалося здобути швидкої перемоги, але вони передбачливо пошкодили витягнути на берег червоний корабель, щоб пірати не змогли безпечно втекти. Полювання на них зайняло кілька днів, бо вони розбіглися лісами, побачивши, що сталося з їхнім судном. Іншим кораблям булося так само. Ми гналися за піратами і проганяли їх. Деяким кораблям навіть час від часу щастило затопити піратське судно. Але того літа нам не вдалося здобути більше неушкоджених кораблів. Отож, перековувань поменшало, і щоразу, посилаючи ворожий корабель на дно, ми казали собі, що одним менше. Але це, схоже, не впливало на те, скільки їх залишалося. У певному сенсі ми принесли надію людям шести герцогств. З іншого боку, додавали їм розпачу, бо хай що ми робили, нам не вдалося позбутися піратів з наших берегів. Для мене те довго літо було часом як жахливої самотності, так і неймовірної близькості. Веріті часто бував зі мною, але я виявив, що ніколи не можу втримати контакту, коли починалась якась битва. Та він і сам усвідомлював той вир емоцій, який загрожував накрити мене з головою щоразу, як наша команда вступала в бій. За теорією, яку Веріті ризикував висунути, я так сильно відгороджуюся, намагаючись захиститися від думок та почуттів інших людей, що навіть він не може зламати цих загорож. Ще він припустив, що я був сильним скілером, навіть сильнішим, ніж він сам, але настільки чутливим, що коли б я опустив свої бар'єри під час битви, то втонув би у свідомостях людей навколо мене. Це була цікава теорія, але вона не давала практичного розв'язку проблеми. Попри те, за ті дні, коли я носив веріття з собою, то набрав до нього такого почуття, як ні до кого іншого, крім, може, Баріча. З бевністю, від якої у моїх жилах холола кров, я знав, як гризе його голод скілу. Коли ми з Кері були хлопцями, то якось вилізли на високу скелю над океаном. Діставшись вершечка, глянула вниз, і він мені зізнався, що має майже непереборне бажання кинутися зі скелі. Думаю, це скидалося на почуття веріті. Насолода скілу спокушала його, і він прагнув кинути всього себе, кожну частку свого буття в її повутиння. Його близький контакт зі мною лише роздмухував це прагнення. Та все-таки ми зробили надто багато добра для шестигерцогств, щоб він піддався, навіть якби скіл виїв його до чиста. Я вимушено ділив з ним багато годин біля самотнього вікна вежі, тверде крісло, в якому він сидів, в тому, що відбирала в його охоту до їжі і навіть сильні болі в кістках, спричинені браком руху. Я був свідком того, як він витрачає себе. Не відею, чи добре знати когось так близько. Нічну оки ревнував і щиро це мені казав. Але в нього це був принаймні відвертий гнів, викликаний тим, що він вважав недостатньою увагою до себе. З Молю було складніше. Вона не бачила жодної поважної причини, чому мені постійно треба було покидати замок. Чому саме я, з поміж усіх інших людей, повинен служити на військовому кораблі. Єдина відповідь, яку можна було їй дати, що таким було бажання Веріті, зовсім її не задовольняла. Наші короткі побачення стали набувати наперед визначеного характеру. Ми зустрічалися в бурі пристрастей, знаходили недовгий спокій одне в одному, а тоді починали сваритися. Молі була самотньою, ненавиділа життя служниці, мізерна сума, яку вона могла відкласти, дуже повільно зростала, сумувала за мною, то чому ж я мусив постійно відходити, якщо був єдиною річчю, що робило її життя стерпним? Якось запропонував їй гроші зароблення на борту корабля, але вона так застигла, наче я назвав її шльондрою. Вона нічого не візьме від мене, доки ми не станемо подружжям перед усім світом. А я не міг їй дати жодної справжньої надії, коли б це могло статися, як не знайшов і нагоди виявити їй плани Шрюда стосовно мене і цей леріті. Нас так багато розділяло, що ми перестали розуміти повсякденне життя одне одного, а зустрівшись без кінця гризли гірку шкірку тих самих аргументів. Однієї ночі, прийшовши до неї, я побачив, що її волосся перев'язане червоними стрічками, а звухи звисали і похитувалися зграбні срібні сережки у формі вербових листочків. Від вигляду молі в її тодішній одежі, простій білій нічній сорочці, мені перехопило дух. Пізніше, у спокійну мить, коли ми вже мали досить дихання для розмов, я похвалив її сережки. Вона просто сердо сказала, що їх подарував Регал, коли купував востаннє у неї свічки. Сказав, що дуже задоволений її витворами і відчуває, що плата за такі гарні пахучі свічки була недостатньою. Вона гордо усміхнулася, розповідаючи мені це. Гралася пальцями моїм вояцьким хвостом, а її власне волосся і стрічки в неладі лежали на подушках. Не знаю, що Молі побачила на моєму обличчі, але від цього видовища їй розширилися очі, і вона відсахнулась від мене. «Ти береш подарунки від Регла?» – холодно спитав я її. Не хочеш прийняти від мене жодного чесно заробленої монети, але береш коштовності у цього. Я балансував на краю зради, але не міг знайти слова, аби виразити, що про нього думаю. Моллі примружила очі, і тепер настала моя черга відсахнутися. А що я мала йому сказати? Ні, сір, не можу прийняти вашої щедрості, доки ви зі мною не поберетесь. Між регалом і мною немає того, що між нами з тобою. Це лише подарунок від клієнта на знак вдячності. Такі часто роблять умілим ремісникам. Як ти думаєш, чого він мені їх дав? В обмін на мою прихильність? Ми втупили очі одне в одного, і нарешті мені вдалося вимовити щось таке, що вона могла прийняти за перепросини. Але потім я зробив помилку, натякнувши, що, можливо, він дав їй це лише для того, щоб мені дошкулити. Тоді вона захотіла знати, звідки Реголові відомо, що між нами відбувається, і невже її праця така убога, що не заслуговує навіть сережок. Досить сказати, що за той короткий час, який нам зостався, щоб бути разом, ми залагоджували наші суперечки як могли. Але склеєний горщик ніколи вже не буде таким міцним, як цілий. І я повернувся на корабель дуже самотнім, наче й зовсім не був з нею. У часи, коли я налягав на весло, точно тримав ритм і намагався взагалі ні про що не думати, мені часто бракувала Пейшенс і Лейсі, Чейде Кетрікін та навіть і Баріча. Того літа мені вдалося лише кілька разів відвідати нашу королеву в очікуванні, і щоразу вона гуляла в саду на вершині вежі. Це було чудове місце, але попри всі її зусилля геть не схожа на інші сади Оленячого замку, які будь-коли існували. Кідрікін була надміру горянкою, щоб цілковито перейняти наші звичаї. У тому, як вона добирала і розміщувала рослини, була шляхетна простота. Додала туди простих каменів, а на них розклала гол гілки плавника, вигнуті і вигладжені мором. Це все разом створювало сувору красу. Я міг там спокійно медитувати, але це не було місце, де можна насолоджуватися теплим літнім вітром. І гадаю, що Веріті пам'ятав його саме таким. Кетрікін була зайнята садом і тішилася ним, але він не пов'язав її з Веріті, як і вона колись сподівалася. Королева була такою ж гарною, як завжди, але тепер її блакитні очі хмарилися від турбот і смутку. Чолою її так часто морщилося, що коли розслабляла обличчя, видно було білі риски на шкірі, яких ніколи не торкалося сонце. Під час наших зустрічей вона часто відпускала більшість своїх дам і розпитувала мене про дії Раріска так детально, наче сама була веріті. Коли я закінчував свій звіт, Кетрікін стискала губи, утвердив лінію і дивилася з над краю вежі туди, де море сходилось з небом. Якось у полудні, під кінець літа, коли вона так стояла і дивилася, я насмілився підійти до неї, щоб попросити пробачення і дозволу повернутися на корабель. Вона майже не почула моїх слів. Натомість тихо сказала. «Мусить бути якийсь остаточний розв'язок. Ні, так далі не можна. Мусить існувати спосіб це закінчити. Невдовзі настануть осінні шторми, моя пані королева. Ось уже приморозок торкнувся деяких ваших лоз». Штурми ніколи не відстають надовго від перших холодів, а разом з ними до нас приходить спокій. «Спокій?» – вона недовірливо пирхнула. «Невже це спокій лежати без сну і міркувати, хто ще загине і де вони нападуть наступного року? Це не спокій, це тортури. Мусить існувати спосіб покласти край червоним кораблям, і я маю намір знайти його». Ці слова прозвучали майже як погроза. Розділ 17. Інтерлюдії. З каменю були їхні кості, з блискучого, покритого прожилками каменю гір. Їхня плоть із сяючих солей землі, але серця їхні зроблено із сердець мудрих людей. Здалеку прийшли ці люди, і тяжкою була їхня дорога. Не вагалися відпустити своє життя, коли воно їх утомило. Закінчили свої дні і розпочали вічність, відкинули плоть і вдяглися у камінь, випустили з рук зброю і знялися на нових крилах. Старішине. Коли нарешті король мене викликав, я пішов до нього. Як я й собі пообіцяв, після того пополудні я ніколи не приходив добровільно в його кімнати. Мене все ще переповнювала гіркота через його домовленість із герцогом Бронді про нас із Целеріті. Але виклик від короля не можна було проігнорувати, незалежно від того, який гнів колотився у мене всередині. Він послав по мене осіннього ранку. Минуло щонайменше два місяці, відколи мені востаннє довелося стояти перед королем Шрюдом. Я не зважав на болісні погляди, які кидав мені під час зустрічі блазень і викручувався від принайгідних питань Веріті, чого не відвідую королівських кімнат. Це було нескладно». Волес далі пильнував королівські двері, як змія на вогнищі, а поганий стан монаршого здоров'я ні для кого не був таємницею. Король нікого не приймав у своїх покоях до полудня. Отож я вирішив, що мене викликають зранку через щось дуже важливе. Я думав, що ранок належатиме мені. Два дні тому на нас налетіла несподівана рання і люта осіння буря. Дув нещадний штормовий вітер, а злива обіцяла кожному, хто б у відкритому човні вийшов у море, безперервне вичерпування води. Попередній вечір я провів у таверні, з рештою команди Раріска, піднімаючи келих за бурю і бажаючи червоним кораблям поцілуватися з нею на всю губу. Повернувся до твердині, промоклий і звалився в ліжко, певний, що завтра зможу спати стільки, скільки захочу. Але рішучий паш добивався до моїх дверей, доки не вирвав мене зі сну, а тоді вручив мені формальний виклик короля. Я вмився, поголився, пригладив волосся, зібравши його у хвіст, і вдягнув чисте вбрання. Змусив себе приховати образу, що все ще в мені тліло. Упевнившись, що цілковито панує над собою, я вийшов з кімнати. Дійшов до королевських дверей і назвався. Щиро сподівався, що волос візьме мене на кипини і прожене, але цього разу відчинив, тільки-но я постукав. Далі дивився на мене вкрай неприхильно, але одразу ж повів перед королівські очі. Шрюд сидів перед каміном у м'якому кріслі. Попри всі мої образи, серце в мене упало, коли я побачив, як він змарнів. Його шкіра була паперовою і просвічувала наскрізь, пальці висохли до кісток, обличчя схудло, шкіра, яку перестала підтримувати плоть, обвисла, темні очі запалися. Він стис руки колінами в жесті, який мені був добре відомий. Це був мій жест. Так я намагався стримати тремтіння, що інколи мене опановувало. На маленькому столику біля його ліжка лежала кадильниця, з якої курився димок. Чад блакитною імлою зібрався під стелею. Сумний блазень розлігся поруч його ніг. «Ваше величність, Фіц Чіверлі тут!» – проголосив волос. Король здригнувся, наче від поштовху, а тоді глянув на мене. Я ступив крок і зупинився перед ним. «Фіц Чіверлі!» – пізнав мене король. У цих словах не було ні сили, ні справжньої присутності. Я все ще відчував гірку образу, але вона не могла заглушити болю, якого завдавав мені його вигляд. Він залишався моїм королем. – Мій королю, я прийшов з вашого наказу, – офіційним тоном сказав я. Намагався триматися холодно. Він втомлено глянув на мене, відвернув голову і кашлянув, закриваючись рукою. – Так, я бачу. Добре. Якусь мить він дивився на мене. Глибоко зітхнув, у грудях йому засустіла. «Учора ввечері прибув посланець з Бернсу, від герцога Бронді. Привіз звіти про урожай та інше, переважно повідомлення для Регла. Але донька Бронді Целеріті теж вислала сувій. Тобі!» Подав мені його. Малий сувій, перев'язаний золотою стрічкою і започатаною краплею зеленого воску. Я неохоче ступив уперед, щоб увзяти його. Посланець Бронді повертається до Бернсу сьогодні пополудні. Я певний, що до того часу ти складеш належну відповідь. З його тону було зрозуміло, що це не просьба. Він знову закашлявся. Мені, коли хотіла така буря суперечливих почуттів до нього, аж переверталися нутрощі. «Якщо дозволите?» – попрохав я. А коли король не заперечив, зламав печатку на сувої та розв'язав стрічку. Розгорнув сувій і виявив усередині ще один. Глянув на перший сувій. Чіткий твердий почерк Селереті. Розгорнув другий сувій і швидко його роздивився. Підняв очі і помітив, що шрюд на мене дивиться. Я відповів йому спокійним поглядом. Вона поздоровляє мене і висилає копію Сувою, який знайшла в бібліотеці Ріплкіпа. Точніше, копію того, що ще можна було розібрати. Судячи з обгортки, вона вважає, що це стосується старішин. Целерити помітила мій інтерес до них під час моїх відвідин Ріплкіпа. Мені ж здається, що це насправді філософський твір, а можливо поетичний. Я простягнув Сувої шрюду. За хвилину він узяв їх, розгорнув перший і відвів його на відстань витягнутої руки. Зморшив чоло, михцем зиркнув, затем поклав собі на коліна. «Інколи зранку мої очі затуманені», – сказав він. Знову скрутив обидва сувої разом повільно, наче це була тяжка робота. «Напиши їй належну відповідь та подякуй». «Так, мій королю». Голос у мене був підкреслено офіційним. Я знову взяв сувої, які він мені простягнув. Простоявши ще кілька хвилин, упродовж яких шрют дивився крізь мене, наче й не бачив, я ризикнув Дозвольте йти, мій король? Ні. Він знову закашлявся тяжче, ще раз глибоко зітхнув. Не дозволяю тобі піти. Якби дозволив, то це було багато років тому. Я б наказав, щоб ти зростав у якомусь глухому селі або припильнував би, щоб узагалі не виріс ні Фіци Фіце-Чеверлі, я не дозволяю тобі йти!» До голосу короля повернулося щось із його давньої сили. «Кілька років тому я уклав із тобою угоду. Тобі дісталася твоя частка цієї угоди, і ти добре її виконав. Я знаю, як ти мені служив, навіть тоді, коли не приходив особисто мені звітувати. » Знаю, як ти ми служиш навіть тепер, коли тебе переповнює гнів. Я мало що міг би просити в тебе понад те, що ти вже мені дав. Зненацька він ще раз зайшовся різким сухим кашлем. Коли знову зміг говорити, його слова були звернені не до мене. Блазню, келих підігрітого вина, прошу. І спитаю Волеса про... Прянущі для приправи. Блазень одразу ж схопився, але на його обличчі не видно було жодної охоти. Натомість, проходячи за кріслом короля, зиркнув на мене так, наче мав тим поглядом заморозити кров у моїх жилах. Король коротким жестом наказав мені почекати. Протер очі, а тоді знову стис руки між колінами. Я лише намагався триматися своєї частки угоди, заговорив він знову. Обіцяв задовольняти твої потреби, а постараюся зробити більше. Я простежу, щоб ти побрався з гідною леді. Простежу. Дякую. Блазень повернувся з вином. Я зауважив, що він наповнив келих лише наполовину, і що король підняв його обома руками. На мене повіяло ароматом незнайомих трав, перемішаним із запахом вина. Коли Шрюд підносив вино до вуст, вінця Келиха двічі цокнули об його зуби. Глибоко ковтнув, затим сидів якийсь час із заплющеними очима, наче прислухаючись. Розплющивши очі і побачивши мене, він якусь хвилю дивувався, затим згадав. «Я простежу, щоб ти дістав титул і землю в управління». Знову відпив, піднявши Келих, сидів, тримаючи його і гріючи об нього худі руки, а тим часом напоумлював мене. Я хотів би тобі нагадати, що Бронді вважає тебе гідною партією для своєї дочки. А це не дрібниця. Його віштовхують обставини твого народження. Целериті прийде до тебе з власним титулом і маєтком. І ти зі свого боку дістанеш те саме від мене. Я бажаю тобі всього найкращого. «Невже це так складно зрозуміти?» Я прийняв це питання як дозвіл говорити. Глибоко вдихнув і спробував його переконати. «Мій королю, я знаю, що ви бажаєте мені добра. Усвідомлюю честь, яку виявляє мені герцог Бронді. Леді Целеріті – найкраща жінка, якої міг би прагнути кожен чоловік, але не цю леді я обрав». Його погляд потемнів. «Тепер ти кажеш, як веріті». Роздратовано промовив він. «Або як твій батько. Думаю, вони всмоктали в пертісті з материнським молоком». Він підняв келих і осушив його. Відкинувся на спинку крісла та потрусив головою. «Блазню, ще вина прошу. Я чув полиси». Тяжко продовжив він, коли блазень забрав його келих. «Регал приносить їх мені і нашіптує». Як кухонна служка, наче це щось важить. Куряче куд кудахтання, собаче зявкання, стільки ж важить. Я бачив, як блазень наповнює келих, а в кожному мускулі його худенького тіла відчувається нехідь до цього заняття. Тут з'явився волос, наче викликаний магією. Докинув ще димку в кадильницю, старанно стиснутими губами роздмухав вуглинки, аж доки купка трави не задиміла, а тоді здимів і сам. Шрюд обережно схилився, щоб куріння заклубилося біля його обличчя. Вдихнув, легко кашлянув, а відтак втягнув більше димку. Відкинувся на спинку крісла. Мовчазний блазень стояв, тримаючи вино. Регал запевняє, що ти закоханий у покоївку, що ти вперто її переслідуєш. «Що ж, усі чоловіки були колись молодими, так само, як усі покоївки!» Він прийняв келих і знову пив. Я стояв перед ним, кусаючи свою щоку зсередини, прагнучи, щоб мої очі стали кам'яними. Зрадницькі руки почали тремтіти довгим дрожем, що не траплявся їм і після фізичного зусилля. Я хотів схрестити їх на грудях, щоб заспокоїти, але прийти до боків. З усіх сил намагався не пом'яти маленького сувою, який тримав. Король Шрюд опустив келих, поставив його на столику біля ліжка і тяжко зітхнув. Дозволив своїм спорожнілим рукам тихо розслабитися на колінах, сперся головою об спинку крісла. «Фіце, чіверлі!» – сказав він. Я стояв перед ним, заклякнувши, і чекав. Дивився, як опускаються, а затем заплющуються його повіки, тоді знову трохи розплющуються, перетворюючи очі на шпаринки. Голова його ледь затремтіла, коли він заговорив. «У тебе гнівні вуста, Констанс!» Його очі знову заплющилися. «Я бажаю тобі добра!» – пробурмотів він. Замить з його розслабленого рота почулося хрупіння. А я далі стояв і дивився на нього, на мого короля. Коли нарешті я відірвав від нього очі, то побачив єдину річ, яка могла викликати в мене ще більше занепокоєння. Блазень пострадницькому скосюрбився біля шрюдових ніг, підтягнувши коліна до грудей. Люто дивився на мене, міцно столивши губи. У його безбарних очах з'явилися чисті сльози. Я втік. У своїй кімнаті трохи походив перед каміном. Усередині мене кипіли почуття. Я опанував себе, сів і вийняв з перо та папір, написав коротку чемну записку з подякою донці герцога Бронді, старанно згорнув її і запечатав воском. Устав, обтягнув сорочку, пригладив волосся, тоді вкинув совій у вогонь. Затім я знову сів до своїх письмових знарядь. Написав листа Целеріті, соромливій дівчині, що фліртувала зі мною за столом і стояла поруч мене на скелі під вітром, чекаючи поєдинку, який так і не відбувся. Я подякував їй за сувій, я тоді описав своє літо. Як я тягав весло на Раріску день за днем. Про моє незугарне поводження з мечем, що змусило мене обрати за зброю сокиру. З усіма жорстокими деталями написав про нашу першу битву і як мене потім млоїло. Розповів, як я сидів, примерши, зі страху до весла, коли нас атакував червоний корабель. Забув згадати про білий корабель, який бачив. Закінчив зізнанням, що інколи мене мучить тремтіння, що є наслідком моєї тривалої хвороби в горах. Тоді все уважно перечитав. Задоволений змальованим у ньому образом себе самого, як посполитого грибця, каліки, недоріки та ще й страхополоха, я скрутив листа в Сувій і перев'язав тією ж стрічкою, яку використала Целеріті. Не запечатав його, не дбав, хто його прочитає. Таємно я сподівався, що герцог Бронді може прочитати листа до доньки, а тоді заборонить їй будь-коли згадувати моє ім'я. Коли я знову постукав у двері короля Шрюда, волос відповів зі своїм звичайним похмурим невдоволенням. Забрав у мене Сувій, наче він був чимось забруднений, і щільно зачинив двері мені перед носом. Дорогою назад я обдумував, які три отрути вжив би проти нього, якби мав таку нагоду. Це було не таким складним, як думати про мого короля. Повернувшись у кімнату, я впав на ліжко. Прагнув, щоб це була ніч, і можна було безпечно піти до Моллі. Тоді подумав про свої таємниці, і це приємне очікування зійшло на нівець. Схопився з ліжка, щоб широко розчинити віконниці на зустріч бурі. Але навіть погода мене ошукала. Хмарну небесну завісу розірвала блакить, пропускаючи видайнисте сонячне світло. Громада чорних хмар, що кипила і купчилася над морем, обіцяла, що цей перепочинок недовго триватиме. Але тим часом дощ і вітер припинилися. У повітрі відчувався навіть якийсь натяг на тепло. Мені відразу спав на думку ніч окей. Надто мокро, щоб полювати. До кожної травинки прилипла вода, крім того, забагато денного світла. Лише люди настільки дурні, щоб полювати при повному денному світлі. Лінивий собацюра, дорікнув я йому. Знав, що він скрутився клубком у своєму лігві, закривши носа хвостом. Можливо, цієї ночі, запропонував він і заснув. Я віддалився від нього, а тоді вхопив плаща. Не такий мав настрій, щоб провести день у чотирьох стінах. Я вийшов із твердині і повернув до Бакіпа. Гнів на рішення короля Шрюда щодо мене змагався з жахом на вигляд того, як він ослаб. Я йшов жвавим кроком, намагаючись утекти від тремтячих рук короля, від його дурманного сну. Клятий волос. Вкрав у мене мого короля. Мій король вкрав у мене життя, я не хотів більше ні про що думати. Коли я проходив під деревами, з них падали краплі води і пожовкли листя. Птахи чисто й радісно оспівували несподіваний перепочинок від зливи. Сонце пригрівало, і все довкола виблизкувало вологою, а земля розкішно парувала. Попри моє сум'яття, краса того дня мене зворушила. Останні зливи відмили бакіп до чиста. Я опинився на ринку серед рухливого натовпу. Всюди люди поспішали, щоб зробити покупки і повернутися додому, перш ніж шторм знову нас затопить. Добродушна діловитість і дружня балачка не посували до мого кислого настрою, а я дивився на ринок, доки не побачив яскравого червоного плаща і каптора. Моє серце тьохнуло. У твердині Молі могла носити служничку синь, але на ринок досі вдягала свого старого червоного плаща. Без сумніву Пейшенс вислала її у справах під час цієї перерви між дощами. Я непомічений спостерігав, як вона затято торгується за пачку пряного чаю із чалсиду. Милувався її під боріддям, коли вона струшувала головою в бік купця. Тут мені сяйнула певна ідея, і моє серце ожило. Я мав у кишенях кілька монет, мою платню грибця. Купив чотири солодкі яблука, дві булочки з порічками, пляшку вина і трохи гостро приправленого м'яса. А ще турбинку зі шнурком, щоб усе це носити, і товсту вовняну верету. Червону. Я мусив використати всю чейдову науку, щоб зробити покупки і не випустити молі з поля зору, зуставшись при цьому непоміченим. Ще тяжче було непомітно йти слідом за нею, коли вона зайшла до модистки, щоб купити шовкову стрічку, а тоді поверталася до Оленячого замку. На одному з вигинів дороги в тіні дерев я її наздогнав. Зойкнула, коли підбіг ззаду, підхопив її на руки, обійняв і різко закрутив. Потім я опустив її на землю, давши стати на власні ноги, і міцно поцілував. Не можу сказати, чому поцілунок на дворі із з білого дня геть інакше смакував. Знаю лише, що я зненацька забув про всі свої клопоти. Я глибоко їй уклонився. «Чи моя пані зволить прилучитися до короткої трапези?» «Ой, ми не можемо», – відповіла вона, але її очі сяяли. «Нас побачать». Я влаштував справжній спектакль, озираючись довкола, а тоді вхопив її за руку і відтягнув з дороги. Під деревами було небагато чагарнику. Як вопливо повів її крізь задощене листя дерев через звалений стовбур і крізь клаптик мокрого оленячого жостеру, що відчіплявся за наші ноги. Діставшись краю скель над шелестким і грукетливим океаном, ми, як діти, злізли кам'яним схилом униз і опинилися на маленькому піщаному пляжі. У цьому закутку затоки хвилі накидали плавнику. Скельний козирок зберіг глаточку піску та сланцю майже сухою, але пропускав сонячне проміння. Сонце напрочуд тепло гріло. Моля забрала в мене турбину з їжею та верету, а мені наказала не збирати дров для багаття. Але врешті це вона підпалила вогкі дрова. Через сіль полум'я було зеленим і блакитним. Давало досить тепла, щоб ми обоє поскидали свої плащі і каптори, Чудово було сидіти з нею і дивитися на неї просто небо під сонцем, що зблискувало на її волосся, під вітром, що рум'янив в її щоки. Чудово було голосно сміятися, перекрикуючи чаюк і не боячись когось розбудити. Ми пили вино з пляшки, їли пальцями, а тоді спустилися до краю хвиль, щоб вимити липкі руки. Потім ми трохи полазили між каміннями і плавником, шукаючи викинутих штормом скарбів. Я не почувався так відтоді, відколи повернувся з гір, а Молі, наче знову стала диким дівчам із часів нашого дитинства. Волосся її розпустилося і розвівалося на вітрі, закриваючи обличчя. Вона послезнулася, коли я її догнав, впала у залишену припливом калюжу. Ми повернулися до Верети, і вона зняла своє взуття та панчохи, щоб висушити біля вогню. Лягла на Верету горілиць і потяглася. Раптом мені здалося, що скинути одяг – це дуже добра думка. Моллі не була в цьому настільки впевнена. «Під цим покривалам стільки ж каміння, скільки й піску. Я не хочу повертатися з синцями на спині». Я схилився над нею і поцілував. «Хіба ж я цього не вартий?» – переконливо спитав я. «Ти? Звичайно, ні». Зненацька завдала мені поштовху, що звалив мене на плечі. Затим сміливо кинулася на мене зверху. «Зате я варта!» Глянула на мене з такими дикими іскрами в очах, що мені перехопила дух. Коли вона немилосердно мене захопила, я зрозумів, що мала рацію. І стосовно каміння, і стосовно того, чи варта вона синців. Я ніколи не бачив нічого такого прекрасного, як небесна блакить, що просвічувала крізь водоспад її волосся над моїм обличчям. Потім вона лежала більше наполовину, вклавшись поверх мене, і ми разом дрімали під свіжим пахучим вітерцем. Нарешті сіла, тримтяча, і почала надягати на себе одяг. Я з нехідтю дивився, як вона знову зашнуровує блузку, Темрява тополум'я свічок і так забагато від мене приховували. Вона глянула вниз, зустрілася з моїм приголомшеним поглядом, показала мені язика, а тоді зупинилася. Моє волосся вивільнилося з хвоста. Вона потягла його вперед, щоб обрамити не моє обличчя, а тоді закрила моє чоло складкою свого червоного плаща. Труснула головою. — З тебе вийшла б напрочуд простокувата дівчина? Я пирхнув. Як мужчина я теж не кращий. Вона мала вигляд ображеної. Про тебе не зле відгукуються, вона провела пальцем по м'язах моїх грудей. Якось двірські пралі казали, наче ти найкраще, що вийшло з стайнь після баріча. Думаю, це все твоє волосся, воно м'якше, ніж у більшості тутешніх чоловіків. Накрутила пасмо мого волосся на пальці. Баріч, промовив я, знову перхнувши, не скажеш мені, за що жінки його вихваляють. Вона звела брову. Чому ні? У нього гарна статура, він чистий, має добрі манери, гарні зуби і які очі. Звичайно, його напади чорного гумору лякають, але не одна хотіла б спробувати своїх сил, щоб їх роз'яснити. Того дня дівчата пралі погодилися, що коли б він так опинився в їхній постелі, вони б не поспішали його звідти проганяти. «Але таке навряд чи трапиться», – зауважив я. «Ні», – погодилася вона замислено, – «це була чергова річ, щодо якої вони не сперечалися». Лише одна запевняла, що колись мала його, та й то зізналася, що він був тоді дуже п'яним. Думаю, вона казала про весняне свято. Молі глянула на мене і голосно засміялася з недовірливої міни на моєму обличчі. «Казала?» – піддражнювала вона мене. «Що він не марнував часом між жеребцями, навчившись їхніх прийомів. Розповіла, що тиждень носила на раменах сліди його зубів». «Це неможливо?» – заявив я. «Мої вуха палали з образа забаріча». Він не міг скривдити жінки, хай яким п'яним був. «Дурненький!» – Молі покрутила головою, заплітаючи тим часом своє волосся з притними пальцями. «Ніхто не казав, що вона була скривджена!» Соромливо на мене глянула. «Або не задоволена?» «І все-таки не вірю!» – наполягав я. «Баріч! І жінці це сподобалося!» «Він справді має маленький шрам отут, у формі півмісяця!» Вона поклала долоню високо на моєму стегні та глянула на мене з підвій. Я роззяв обулу рота і знову закрив його. «Не можу повірити, що жінки про таке розмовляють», – сказав я нарешті. «У двірській пральні мало про що інше розмовляють», – спокійно втаємничила мене Моллі. Хоч як я стримував язика, але не зумів перебороти цікавості. «А що вони кажуть про Генза?» Коли ми разом працювали у стайнях, його розповіді про жінок завжди мене дивували. Що він має гарні очі та вії, але все інше слід би помити кілька разів. Я радісно засміявся і вирішив зберегти всі слова в пам'яті на випадок, коли він знову почне вихвалятися. А регал. заохотив я її. Регал? М -м -м. Вона мрійливо мені усміхнулася, а тоді розреготалася з моєї міни. Про принців ми не розмовляємо, мій любий, тримаємося певних правил. Я притягнув її до себе і поцілував. Вона притулилася до мене, і ми лежали під блакитним склепінням неба. Мир, що так довго тікав від мене, наповнив мене повінця. Я знав, ніщо не може нас розділити. Ні плани королів, ні примхи долі. Мені здалося, що нарешті настав належний час, щоб розповісти їй про мої проблеми зі Шрюдом і Целеріті. Вона тепла і розслаблена лежала поруч і мовчки слухала, коли я виливав їй душу, розповідаючи про безумні королевські плани і про своє незручне становище і про викликану цим гіркоту. Мені і на думку не спадало, який я ідіот, аж доки не відчув, що тепла сльоза спливає мені на шию, а тоді скочується з неї. Молі? здивовано спитав я, сівши, щоб глянути на неї. «Що не так?» «Що не так?» – на цих словах її голос знявся вгору. Вона судомно зітхнула. «Лежиш біля мене і кажеш, що ти обіцяний інший, а потім питаєш мене, що не так?» «Єдина, кому я обіцяний, це ти!» – твердо промовив я. Це не так просто, фіце-чіверлі. Її очі були дуже широкими і серйозними. Що ти зробиш, якщо король накаже тобі залицятися до неї? Перестати митися, запропонував я. Я сподівався її розсмішити, натомість вона відсунулася далі. Глянула на мене з величезним сумом. Не маємо жодних шансів, жодної надії. Ніби бажаючи підтвердити її слова, небо над нами зненацька потемніло і подув шквальний вітер. Молі схопилася на ноги, підняла плащ і струсила з нього пісок. Я промокну. Мені вже кілька годин тому треба було бути в Оленячому замку, говорила це таким рівним голосом, наче це були єдині її проблеми. Молі, їм довелося б мене вбити, щоб відірвати від тебе, сердито промовив я. Вона зібрала свої покупки. Фіце, кажеш, як дитина, спокійно заговорила вона. Нерозумна вперта дитина. Почали падати перші краплі дощу, стукочучи, як камінці. Робили ямки в піску і невдовзі перетворилися на зливу. Її слова змусили мене завмерти. Я не в змозі був навіть уявити гіршої речі, яку вона могла б мені сказати. Я стягнув червону верету і струснув з неї пісок. Молі щільно закуталася в плащ, який лопотів під ударами вітру. «Краще нам не повертатися разом», – зауважила вона, підійшла до мене і стала навшпиньки, поцілувавши край мого підборіддя. Я не міг вирішити, на кого більше серджуся, на короля Шрюда, який заварив всю цю кашу, чи на Моллі, яка в це повірила. Тому і не повернув їй поцілунку. Вона нічого з цього приводу не сказала, а квапливо пішла. Легко піднялася скельним схилом і зникла з очей. Уся радість мого пополудня розвіялася. Те, що було досконалим, як блискуча мушля, лежало тепер розтоптане в мене під ногами. Я невтішно йшов додому крізь поривчастий вітер і дощ. Не зв'язав волосся, і довгі пасма шмагали мені по обличчі. Мокра верета тхнула так, як лише може тхнути вовна, і зафарбувала мені руки криваво-червоним кольором. Я пішов до своєї кімнати, обсушився, а тоді розважався, странно готуючи ідеального труту для волоса. Таку, щоб перед смертю він звивався від болю в Добре змішавши порошок і висипавши його у скручений пакетик, я відклав свій витвір і задумався. Якийсь час міркував, чи самому його не проковтнути. Натомість взяв голку з ниткою, щоб вшити в манжет внутрішню кишеню, де міг би його носити. Я міркував, чи колись цим скористаюся. Це міркування змусило мене почуватися більш боягузом, ніж будь-коли досі. Я спустився обідати. І не піднявся до молі. Розчинив вікониці і дав шторму залити підлогу дощем. Дозволив погаснути вогню в каміні і не запалив жодної свічки. Час мені здавався саме годящим для таких жестів, коли Чейд... Відчинив для мене свій прохід, я й вухам не повів. Сидів у ногах ліжка, втупившись у дощ. За якийсь час я почув невпевнені кроки на сходах. Чейд з'явився в моїй похмурій кімнаті, наче примара. Глянув на мене, тоді щільно закрив і зачинив віконниці. Накинувши на них гачок, сердито мене спитав Ти хоч уявляєш, якого протягу наробив у моїх кімнатах? Коли я не відповів, він підняв голову і обнюхав усе довкола, наче вовк. «Ти працював тут з конітом? раптом спитав він. Став переді мною. «Піце, ти ж не наробив жодних дурниць, правда?» «Дурниць? Я?» – мене душив сміх. Чейт схилився і глянув мені обличчя. «Ходімо до мене», – сказав він майже по-дружньому. Взяв мене за руку, і я пішов з ним. Весела кімната, потріскує вогонь, миска стиглих осінніх плодів – це так суперечило моїм почуттям, що мені хотілося все потрощити. Натомість я спитав Чейда, «Чи є щось гірше, ніж гніватися на когось, кого любиш?» Замить він відповів, «Бачити, як той, кого ти любиш, помирає. І відчувати гнів, але не знати, куди його спрямувати. Думаю, що це гірше». Я впав на біле крісло, різко простягнувши перед собою ноги. Шрюд переймає реголові звички. Димок, веселист. Лише Ель знає, що в його вині. Сьогодні зранку без свого дурману він почав тремтіти, а тоді випив його з вином, вдихнув димку і заснув у мене на очах. Заснув, сказавши мені перед цим, що я мушу залицятися до Целеріті та побратися з нею заради мого власного блага. Слова лилися з мене потоком. Не сумнівався, що він уже це знав. Я прошив до поглядом. «Я люблю Моллі», – відверто зізнався йому. «І сказав Шрюдові, що кохаю іншу». А все-таки він уперся, щоб я заручився з Целеріті. Питав, як це можна не розуміти, що він бажає мені всього найкращого. Як же він не може збагнути, що я прагну одружитися з тією, кого кохаю? Чейт задумливо дивився на мене. Ти розмовляв про це, з Веріті? І що з цього вийшло б? Він і сам не міг урятуватися від шлюбу з жінкою, якої не хотів. Кажучи це, я почувався винуватим перед Кетрікен. Але ж це було правдою. Не хочеш вина? М'яко спитав мене Чейд, воно могло б тебе заспокоїти. «Ні», – він звів брови. «Ні, дякую. Побачивши швидове заспокоєння цього ранку, я не закінчив фрази. Чи той чоловік ніколи не був молодим?» «Так, він був дуже молодим». Чейд дозволив собі легеньку усмішку. «Можливо, він пам'ятає, що Констанс була жінкою, яку для нього вибрали батьки». Він не хотів до неї залицятися і побрався з нею без жодної радості. Лише її смерть змусила його зрозуміти, як сильно він її покохав. З іншого боку, дезайр він обрав сам через палку пристрасть. Він на якусь хвилю замовк. «Я не говори тому зле про мертвих». Я різниця», – сказав я. «Яка?» «Я не буду королем. Нікого, крім мене, не стосується, з ким мені побратися». «Якби ж це було так просто...» сказав Тихо-Чейд. «Ти думаєш, що зможеш відкинути Целеріті, не образивши Бронді? У часи, коли шість герцог настільки потребують єдності? Я певний, що можу зробити так, аби вона сама мене не хотіла. Як це? Прикинешся дурником? Я соромиш Шрюда?» Я почувався загнаним у кут. Намагався вигадати якийсь розв'язок, але знаходив лише одну відповідь. «Не дружуся ні з ким, крім Молі». Я почувся краще, просто вимовивши ці слова. Зустрівся очима з поглядом Чейда. Той труснув головою. «Тоді ти взагалі не одружишся», – зауважив він. «Може й ні», – погодився я. «Можливо, це не буде називатися подружжям, але ми житимемо разом». «Зі своїми маленькими бастардами». Я конвульсивно підвівся, руки мимоволі стислися в кулаки. «Не кажи так», – застеріг, як Чейда. Відвернувся від нього, дивлячись у вогонь. Не казатиму, але інше інші казатимуть. Він зітхнув. «Фіце, фіце, фіце...» Прийшов до мене і поклав руки мені на плечі. Дуже, дуже делікатно промовив. Найкраще було б дозволити їй піти. Цей дотик і делікатність роззброїли мене, погасивши мій гнів. Я затулив обличчя руками. «Не можу», – сказав я крізь пальці. «Вона мені потрібна. А що потрібно Моллі?» Маленька свічна крамничка з вулоками на задньому дворику. Діти. Законний чоловік. «Ти робиш це для Шрюда, щоб змусити мене чинити так, як він хоче», – звинуватив я Чейда. Він забрав руки мені з пліч. Я чув, як він йде геть, наливає вино в один келих і сідає у крісло перед вогнем. «Мені шкода», – він глянув на мене. «Колись, фіце-чиверлі», – він мене, – «цих слів не буде досить». Інколи легше витягти з людини клинок, ніж просити її забути сказані тобою слова, навіть сказані у гніві. Мені шкода, повторив я. Мені теж, коротко промовив він. За якийсь час я слухняно спитав, чого ти хотів мене сьогодні бачити? Він зітхнув. Перековані. На південний захід від Оленячого замку. Мені стало недобре. Я думав, що вже не муситиму цього робити. Тихо сказав я. Коли Веріті помістив мене на корабель, щоб скинути йому, він сказав, що, можливо, це не від Веріті. Це сповістили Шрюду, і він бажає, щоб цим зайнялися. Веріті вже перевантажений. Ми не хочемо турбувати його нічим іншим. Я знову охопив голову руками. Невже ніхто інший не може цього зробити? Заблагав я його. Лише ми з тобою цього навчені. Я не мав на увазі тебе. Втомлено сказав я. Я не сподіваюся, що ти виконуватимеш таку роботу. Ні. Я глянув у гору і побачив лють у його очах. Ти, зухвали собача. А як ти думаєш, фіцехто хто не пускав їх до Оленічого замку все літо, доки ти був на Раріску? Чи ти вважаєш, що раз тобі хочеться уникнути такої роботи, то вже іщезає потреба в ній? Я засоромився, як ніколи. Відвів очі, щоб не бачити його гніву. О, Чейде, вибач. Просиш пробачення, бо ти цього уникав, чи тому, що вважав мене неспроможним на це? З обох причин. З усіх. Раптом я геть опустив руки. Прошу, Чейде, якщо ще хтось, на кому мені залежить, на мене розгнівається, то навряд чи я це витримаю. Я звів голову і дивився на нього, аж доки він не глянув мені в очі. Він підняв руку і почухав собі підборіддя. Це було довге літо для нас обох. Молися до Еля і проси штормів, які назавжди відігнали б червоні кораблі. Ми сиділи мовчки. Інколи, зауважив Чейд, буває значно легше померти за свого короля, ніж віддати йому своє життя. Я кивнув на знак згоди. Решту ночі ми провели, готуючи отрути, потрібні мені, щоб знову почати вбивати для мого короля. Розділ 18. Старішини. Осінь третього року війни червоних кораблів виявилася гіркою для короля вочікувані Вереті. Його військові судна були його мрією, він покладав на них усі свої надії. Вірив, що зуміє позбутися піратів зі свого узбережжя і здобуде успіх, який дасть змогу посилати власні сили на територію ворожих острів'ян навіть під час найсуворіших зимових штормів. Але попри початкові перемоги наші кораблі ніколи не здобули сподіваного панування над узбережжям. Рання зима застала береті з флотом із п'яти кораблів, два з яких недавно зазнали серйозних ушкоджень. Одним із неушкоджених був здобутий червоний корабель, який переоснащено і вислано з командою для допомоги в патрулюванні та ескортуванні торгових суден. Коли нарешті повіяли осінні вітри, лише один із королівських капітанів виразив достатньо довіру до вміння своєї команди, а його корабель був готовим вчинити наїзд на узбережжя Острів'ян. Інші капітани вимагали бодай однієї зими для мореплавства вдовж нашого суворого узбережжя і ще одного літа вправлень у техніці, перш ніж братися за таку амбітну мету. Вереті не посилав неохочих, але й не приховував свого розчарування. Він ясно це показав, споряджаючи єдиний охочий корабель, бо помсту, як було перейменовано судно, добре забезпечено. Добреній капітаном команді надано найкращу нову зброю від найуміліших ремісників. При виході корабля в морі влаштовано доволі бучну церемонію, учасником якої був навіть король Шрюд, попри поганий стан свого здоров'я. Сама королева прикріпила до щогли корабля «Пір'я-Чайки», яке, за повір'ям, обіцяло судну швидке і безпечне повернення до материнського порту. Відплеття помсти супроводжувалося гучними оваціями, а за здоров'я капітана та команди того вечора проголошено чимало тостів і випити чимало келихів. За місяць по тому на розчарування Веріті отримано звістку, що корабель, за описами схожий на помсту, розбишакує у спокійних водах на південь від шести герцогств, завдаючи чимало клопотів купцям із Бінтауна та держав Чалсиду. Були це єдині відомості, які дісталися до Оленічого замку і про капітана, і про команду, і про корабель. Дехто винуватив у цьому остров'ян, що входили до складу залоги, але на кораблі було стільки ж добрих громадян шести герцогств, а капітан виріс у Бакіпі. Це стало нищівним ударом по гордості Вереті та повазі народу до нього. Дехто вважає, що саме тоді він вирішив пожертвувати собою, сподіваючись так знайти остаточний розв'язок. Я думаю, що принц схилив до цього блазень. Безперечно, він провів багато годин разом із Катрікен у саду на вершині вежі, а його захоплення тим, що вона там створила, не було вдаваним. Багато доброї волі можна здобути щирим компліментом. Під кінець літа королева не лише сміялася з жартів, якими він розважав її саму та її леді, але й за його намовами стала частою гостею у королівських покоях. Як королева в очікуванні, була невразлива на гумори волоса. Кетрікін зобов'язалася сама змішувати настої та мікстури для зміцнення короля Шрюда, і якийсь час здавалося, що під її опікою і доглядом король подущив. Думаю, тоді Блазень вирішив, що завдяки Кетрікін здобуде те, на що виявилися неспроможними ми з Веріті. Вона вперше заговорила про це одного вечора наприкінці осені. Я був тоді з нею на вершині вежі і допомагав їй зв'язувати пучки соломи та обкладати ними теплолюбні рослини, щоб вони краще могли витримати зимові сніги. Так постановила Пейшенс, і вони з Лейсі виконували таку ж роботу на грядці, витих лоз позаду мене. Пейшенс, хоч яка несмілива, стала частою порадницею королеви Кетрікін в усьому, що стосувалося садівництва. Маленька розмарі, стоячи поруч зі мною, подавала мені мотузку, коли я цього потребував. Зосталися ще дві-три інші леді Кетрікін теплоодягнені, але вони були на іншому кінці саду і тихо там перемовлялися. Решту королева відіслала до інших вогнищ, помітивши, як вони тремтять і хухукають на пальці. Мої оголені руки майже закостеніли так само, як і вуха, але Кетрікін, схоже, почувалася прекрасно. Як і Вереті, схований десь у моїй свідомості. Він наполіг, щоб я знову брав його з собою, коли виявив, що і далі виходжу сам проти перекованих. Я ледве помічав його присутність та все-таки зауважив його здивування, коли Кетрікін, обв'язуючи чергову рослину, підтримувану мною, спитала, що мені відомо про старішин. «Доволі мало, моя пані королева», – чесно відповів я і вкотре пообіцяв собі зайнятися давно знехтованими рукописами і сувоями. «А чого ж так?» – вимогливо спитала вона. Власне кажучи, про них небагато написано. Я думаю, колись відомості про них були такими звичними, що й не вимагали записування. А ті крихти, які про них збереглися, розпорошені по всіх усюдах, а не зосереджені в одному місці. Потрібен учений, щоб вишукати все вціліли. Такий учений, як Блазень? – терпко спитала вона. Мені здається, що він знає про них більше, ніж будь-хто і інший, кого я питала. Ну що ж, він любить читати, знаєте, і... Годі, проблазня, я хочу порозмовляти з тобою про старішин, різко перебила вона. Мене вразив її тон, але тоді я побачив, як її сірі очі вдивляються в море. Вона не збиралася ні дорікти мені, ні бути зі мною грубою, просто прагнула дістатися мети. Я зауважив, що кілька місяців вона стала більш упевненою в собі, більше королевою. Мені дещо відомо, невпевнено запропонував я. Мені теж. Давай спробуємо, чи збігається те, що відомо кожному з нас. Я почну. Як бажаєте, моя королева. Вона прокашлялася. Багато років тому короля Вайсдома облягали і терзали морські пірати. Коли всі інші засоби оборони провалилися, і він побоювався, що наступного літа за доброї погоди настане кінець 6 герцокстом і дому провісників, то вирішив провести зиму, розшукуючи легендарний народ старішин. Чи досі все збігається? Переважно Наскільки я чув, легенди називають їх не народами а радше богами, а люд з шестигерцог завжди вважав вайздома якимось релігійним фанатиком, майже божевільним, якщо йшлося про такі справи. Пристрасних людей та візіонерів часто вважають божевільними, спокійно поінформувала вона мене. Я продовжу. Якось восени він покинув свій замок, знаючи лише те, що старішини жили в дощових нетрях за найвищими вершинами гірського королівства. Якимось чином він їх знайшов і добився союзу з ними. Повернувся до Оленячого замку, і спільно вони прогнали піратів та наїзників з узбережжя Шести герцогств. Відновлено мир і торгівлю. А ще старіші не пообіцяли йому повернутися, коли настане така потреба. Чи в цьому ми і далі згодні? Як і раніше переважно. Я чув, як багато менестрелів казали, що таке закінчення є звичним у розповідях про героїв та їхні подвиги. Вони завжди обіцяють повернутися, якщо колись будуть потрібними. Деякі обіцяють повернутися навіть з могили, якщо доведеться. Насправді, – раптом зауважила Пейшенс, погоюдуючись на каблуках, – Вайсдом так і не повернувся до Оленячого замку. Старішини прийшли до його дочки, принцеси Mindful уважної і запропонували їй союз. – Звідки у вас такі відомості? – спитала Кетрікін. Пейшенс знизала плечима. Старий менестрель мого батька завжди співав так. І спокійно повернулася до обв'язування мотузкою пучка соломи. Кедрікін на мить задумалася. Вітер висмакнув їй з зачіски довге пасма волосся і кинув на обличчя. Вона глянула на мене крізь цю бліду сітку. Неістотно, що легенди розповідають про їхнє повернення. Якщо король колись їх шукав, а вони надали допомогу, то чи не думаєш ти, що вони могли б вчинити це знову, якби король знову їх попрохав? Або королева? «Можливо, – неохоче промовив я. – Про себе ж я міркував, чи королева не занудьгувала за вітчизною і чи не шукає приводу для відвідин. У народі вже заговорили, що вона невагітніє. Хоча тепер їй прислуговувало багато ледів, вона насправді не мала улюбленців, які б стали їй справжніми друзями. Здогадуюсь, що їй було самотньо». «Я думаю, – чемно почав я, міркуючи, як сформулювати заперечну відповідь. Скажи їй, що вона мусить прийти до мене і порозмовляти про це. Я хочу більше знати про те, що вона розшукала. Думка верить і від збудження. Це мене занепокоїло. Я гадаю, що ви повинні викликати свою думку королю в очікуванні і обговорити її з ним. Слухняна запропонував їй. Вона довго мовчала. Коли заговорила, її голос був дуже тихим, лише для моїх вух. Я так не думаю. Він вирішить, що це чергові мої дурощі, трохи послухає, тоді почне роздивлятися карти на стіні або пересувати речі на столі, чекаючи, доки я закінчу, щоб можна було усміхнутися, кивнути і відіслати мене до моїх справ. Ще раз. Остання фраза прозвучала хрипко. Вона відкинула волосся з обличчя і витерла очі. Затим відвернулася від мене і знову вдивлялася в море, така ж далека, як вереті коли він скилив. Вона плаче. Я не зумів приховати відверті моє роздратування через те, що це виявилося для нього несподіванкою. «Приведи її до мене. Зараз. Негайно!» «Моя королева?» «Хвилинку!» Кетрікін глянула в мій бік. Потім ледь відвернула обличчя, наче щоб почухати ніс, але я знав, що вона витирала сльози. «Кетрікін, зважився я на фамільярність, якою не дозволяв собі місяцями. Ходімо зараз до нього з цією думкою. Негайно. Я піду з вами». Вона зговорила невпевнено, не повертаючись, щоб подивитися на мене. «Ти не вважаєш це дурущими? Я нагадав собі, що не повинен брехати. «Думаю, що в теперішній ситуації ми мусимо обміркувати всі можливі джерела допомоги». Сказавши ці слова, я виявив, що сам у них вірю. Хіба ж чей ти блазень не натякали, ні благали саме про це. Можливо, це ми з Веріті були короткозорами. Вона судомно зітхнула. «Тоді так і зробимо, але...» «Тобі доведеться почекати мене перед моєю кімнатою. Я мушу вибрати кілька сувоїв, щоб показати йому. Це забере кілька хвилин». Вона повернулася до Пейшенс і заговорила голосніше. «Леді Пейшенс, можна попросити вас закінчити з цими рослинами замість мене? Я мушу зайнятися іншими справами». «Звичайно, моя королева. І з задоволенням». Ми залишили сад, і я пішов за нею до її кімнат. Чекав довше, ніж кілька хвилин, коли вона з'явилася, з нею була маленька служниця розмирі, що мала нести сувої. Катрікін змила з рук землю, а ще змінила сукню, крапнула парфумів, прибрала волосся і вдягла прикраси, які прислав їй веріті на їхні заручини. Вона обережно усміхнулася, коли я на неї глянув. – Моя пані королева, ваша краса сліпить очі, – насмілився сказати я. – Ти мені лестиш, наче регал. Проголосила вона і поспішила коридором, але рум'янець зігрів її щоки. Вона так одяглася, щоб просто порозмовляти зі мною. Вона так одяглася, щоб вам сподобатися. Чому той, хто так вправно читає думки чоловіків, геть не розуміє жінок? Можливо, він мав надто мало часу, щоб їх збагнути. Я загородив свідомість, закривши власні думки, і поспішив за моєю королевою. Ми підійшли до кабінету Веріті саме вчасно, щоб побачити, як звідти виходять чарім. Він ніс цілий оберемок прання. Це здавалося дивним, доки нас не впущено. Веріті мав на собі м'яку сорочку з бліди синього полотна, а в повітрі відчувалися змішані запахи лаванди і кедра. Це нагадувало мені скриню для одягу. Його волосся і борода були гарно причесані, хоча я добре знав, що вони ніколи не залишаються такими довше, ніж кілька хвилин. Коли Кітрікін сором'язливо підступила, щоб привітати свого короля реверансом, я побачив вверяті таким, яким не бачив його вже кілька місяців. Літо, скілення, знову його винищило. Гарна сорочка висіла на ньому мішком, а пригладжене волосся мало стільки ж сивого, як і чорного. Довкола його очей і губ теж з'явилися зморшки, яких я ніколи раніше не помічав. То я маю такий поганий вигляд для неї, нагадав я йому. Коли Веріті взяв її за руку і притягнув, садовлячи поруч із собою на лаві біля каміна, вона глянула на нього з жадобою настільки ж глибокою, як його потяг до скілу. Коли він підняв долоню Кетрікін для поцілунку, її пальці вчепилися за його руку, а я відвів погляд. Можливо, Веріті не помилявся щодо моєї вразливості на скіл. Почуття Кетрікін зминали мене теж з такою силою, як і шаленство моїх колег по команді під час битви. Я відчув здивування Веріті, коли він жорстоко наказав мені «Закрийся!» І я зостався сам у своїй свідомості. Якийсь час стояв нерухомо, приголомшений його раптовим відходом. Він справді гадки не мав, подумав я і втішився, що ця думка зосталася зі мною. «Мій пане, я прийшла попросити кількох хвилин вашого часу для думки, яку маю». Доки Кетрікін тихо це говорила, її очі не шпорили по його обличчі. «Звичайно». Погодився в Веріті. Він глянув на мене. Фіце Чіверлі, ти приєднаєшся до нас. Якщо накажете, мілорде, я сів на стільці з другого боку вогнища, підійшла розмарі і стала біля мене із своїм оберемком сувоїв. Я підозрював, що їх награбував в моїй кімнаті Блазин. але Кетрікін, розпочавши розмову з Веріті, щоразу підносила йому ще один сувой за одним, ілюструючи свої аргументи. І це все без винятку були сувої, де йшлося не про старішин, а про гірське королівство. Як, можливо, пам'ятаєте, король Вайсдом був першою шляхетною людиною шести герцог, що прийшла до нашого, до гірського королівства, не для того, щоб воювати проти нас. Тому наша історія добре його запам'ятала. Ці сувої, скопійовані з записаних за його часів, розповідають про його вчинки і подорожі в гірському королівстві, а також дещо і про старішин. Вона розгорнула останній сувій. «Ми з веріті обоє здивовано похилилися вперед. Карта!» Поблякла від часу, ймовірно, не точно скопійована, але карта. Карта гірського королівства із зазначеними на ній проходами та шляхами. І кілька нерівних ліній, що вели до земель за горами. Одна з цих доріг, зазначених тут, мусить вести до старішин, бо я знаю гірські шляхи, а це не торгові гостинці, і вони не ведуть до жодного знайомого мені селища. І не збігаються, з, бодай частково, з тими шляхами, що відомо мені тепер. Це старші дороги та стежки то навіщо б іще і позначати їх, окрім як зобразити дороги короля Вайсдома? Невже це так просто? Веріті швидко підвівся і повернувся з кількома свічками, щоб краще роздивитися карту. Розгладив пергамент руками і похилився над ним. Тут нарисовано кілька стежок, що ведуть у дощові нетрі, якщо вся ця зелень є, є саме ними. Але схоже, що жодна з них, закінчуючись, не має нічого зазначеного. То звідки ж нам знати, котре це з них? Можливо, усі вони ведуть до старішин? Ризикнула припустити Кетрікін. Чому вони мали мешкати всі разом? Ні, випростався Верті. Принаймні, дві з них мають щось закінчене при кінці, або ж колись мали. Кляти чорнила вицвіло. Але щось там було, і я маю намір з'ясувати, що саме. Навіть Кетрікін була здивована ентузіазмом у його голосі. А я взагалі був вражений. Сподівався, що він чомно її вислухає, а не всім серцем підтримує план, запропонований нею. Він різко підвівся, швидко заходив по кімнаті. Енергія скілу променіла з нього, наче тепло з вогнища. На узбережжя вже прийшли справжні зимові шторми. Або ж пройдуть із дня на день. Якщо я швидко впродовж кількох наступних днів вирушу, то дістануся до Гірського королівства, доки переходи ще доступні. Можу прорватися до, до того, що там є, хай що б там не було, і повернутися навесні, можливо, з потрібною нам допомогою. Я унімів, а Кетрікін ще погіршила справу. Мій пане, я не мала наміру спонукати вас туди йти. Ви повинні зостатися, а я мушу йти. Я знаю, гору, бо народилися там. У цій місцині вам не вижити. У цьому я повинна бути жартовною. Я з полегшенням побачив, що Верітіо стовпів так само, як і я. Можливо, почувши це з її вуст, зрозумів, на яку неможливо річ наважився. Поволі похитав головою, стиснув обидві її долоні своїми і серйозно на неї глянув. «Моя королева в очікуванні», – зітхнув він. «Я мушу це зробити. Я. Я стільки разів підводив шість герцогств. І тебе». Коли ти вперше прибула сюди, щоб стати королевою, я не міг витерпіти твоїх розмов про жартовних. Думав, що це ідеалістичні дівочі фантазії, але це не так. Ми тут так не кажемо, але так почуваємо. Я навчився цього від своїх батьків, ставити інтереси герцогств вище, ніж свої власні. Намагався так чинити, але тепер бачу, що завжди висилав інших замість себе. Я сидів і скілив, це правда, і ти маєш уявлення, чого це мені коштувало. Це послані мною моряки та солдати віддавали життя за шість герцогств. Навіть свого рідного небожа змушував виконувати для себе брудну і криваву роботу. Та незважаючи на тих, ким я пожертвував, нашої узбережжя не стало безпечним. Тепер дійшло до останнього шансу, до цієї складної речі. Невже я маю вислати мою королеву, щоб вона зробила це за мене? «Можливо...» – голос Кетрікін захрип від хвилювання. Вона глянула на вогонь і запропонувала... Можливо, їдьмо разом? Веріті поміркував. Справді, глибоко це обдумав, і я бачив. Кетріки не розуміє, що він сприйняв її прохання серйозно. На обличчі королеви почала з'являтися усмішка, але вона зникла, коли він повільно похитав головою. Я не зважуся на це, тихо сказав Веріті. Хтось мусить залишитися, хтось, кому я довіряю. Король Шрюд, мій батько, почувається недобре, я боюся за нього. «За його здоров'я! За моєї відсутності на час хвороби мого батька хтось мусить зайняти моє місце!» Вона глянула вбік. «Я воліла піти з тобою!» – затята промовила. Я відвів погляд, а він потягся, узяв її за підборіддя, щоб глянути її в очі. «Знаю!» – спокійно сказав він. «Це жертва, про яку я мушу тебе попросити. Зостатися тут, коли б ти воліла піти. Знову бути самій, з огляду на шість герцогств!» Щось у ній завмерло. Схилила голову, погоджуючись з його волею, а плечі її опустилися. Коли Вереті пригорнув її до себе, я тихо підвівся, забрав із собою розмирі, і ми залишили їх самих. Того пополудня я із запізненням сидів у своїй кімнаті над сувоями і табличками, коли в моїх дверях з'явився паж. «Вам слід прибути до королівських покоїв через годину після вечері?» «Оце єдина звістка, яку він мені приніс». Я почувся надобре. Минуло два тижні від часу моїх останніх відвідин його кімнат. Я не хотів ні постати перед королем знову, ні сперечатися з ним. Якщо він викликає мене, щоб наказати залицятися до цілеріті, то я не знаю, що я скажу або зроблю. Я боявся втратити контроль над собою. Рішуче розгорнув один із Сувоїв про і спробував його вивчати. Безнадійно, я бачив лише моль. Упродовж коротких ночей, які ми ділили з того дня на пляжі, Моллі відмовлялася від подальших розмов зі мною на тему целеріті. Це в певному сенсі було полегшенням, але вона також перестала піддражнювати мене тим, чого вимагала б від мене, якби я справді був її чоловіком, і мріями про наших майбутніх дітей. Мовчки відмовилася від надії, що ми колись станемо подружжям. Мене ж така думка доводила до краю шаленства. Моллі не докоряла мені, бо знала, що це не мій вибір. Навіть не питала, що з нами сталося. Мені здавалося, що вона як нічного і живе тепер лише сучасним. Кожну ніч нашої близькості вона сприймала як довершеної і не питала, чи буде інше. Я відчував у ній не розпач, а затятість, незламне рішення не втратити того, що ми маємо зараз, через те, чого завтра можемо і не мати. Я не заслужив відданості такого вірного серця. Коли я дрімав поруч із нею в ліжку, у безпеці і теплі, оповитий запахом її тіла і трав, це і її сила нас охороняла. Вона не мала скілу, вона не мала віту. Її магія була сильнішою, і це вона сама її створила власною волею. Замикаючи і зачиняючи на засув двері за мною пізно вночі, вона перетворювала свою кімнату на світ і час, який належав тільки нам. Коли б вона сліпо віддала своє життя і щастя в мої руки, це було б нестерпно. Але насправді було ще гірше. Вона знала, що врешті-решт заплатить страшну ціну за відданість мені, та ніколи не хотіла зі мною розлучитися. А я й не був настільки мужнім, щоб відвернутися від неї і попросити, аби шукала для себе щасливішого життя. Упродовж моїх найсамотніших годин, коли її їздив шляхами довкола Оленічого замку з сумками повними отруєної їжі, то знав, що я боягуз і ще гірше злодій. Колись я сказав веріті, що ніколи не черпатиму сили іншої людини для підживлення власної але щодня робив цей з Сувій вислизнув із моїх розслаблених пальців, раптом мені здалося, що кімната мене душить. Я відсунув таблички і Сувої, які намагався вивчити. За годину до вечері подався до кімнати Пейшенс. Минув уже певний час, відколи я востаннє її відвідав. Але вітальня Пейшенс ніколи не мінялася, хіба що до звичного мотлуху додавався верхній шар, який відображав її останню пасію. Цей день не став винятком. Розвішані всуди для сушіння в'язки осінніх трав наповнювали кімнату своїми запахами. Коли я схилявся, щоб не зачепити їх головою, мені здавалося, наче йду крізь перевернутий догори дригом лук. «Ви трохи занизько їх повісили», – пожалівся я Пейшенс, коли вона вийшла. «Ні, це тобі вдалося стати трохи за високим. А тепер стань рівно і дозволь мені на тебе подивитися». «Я послухався, хоча акурат у мене на голові опинився жмут котячої м'яти». «Добре». Хай там як, висловання задля вбивання людей упродовж цілого літа залишило тебе при доброму здоров'ї, Значно кращому, ніж до того хворобливого хлопця, що прийшов до мене минулої зими. Я ж тобі казала, що мої мікстури допоможуть. Ну, раз уже ти став таким високим, то допоможи мені все це розвісити. Без подальших церемоній мене запряжено прив'язувати балетахінні шнурки всюди, де тільки можна було щось прив'язати, а тоді наказано чіпляти до них пучки трав. Коли я на її вимогу виліз на крісло, щоб повісити в'язку бальзаміну, вона з натиском спитала. «Чого ти більше не стогнеш, як дуже стужився за моллі?» «Хіба з цього буде якась користь?» – тихо спитав я за мить. І зробив усе, що в моїх силах, аби це прозвучало приречено. «Ні». Вона трохи помовчала, наче щоб поміркувати. Вручила мені чергову в'язку листя. «Оце?» – сповістила вона мене, коли я прикріпляв те зілля. Прямолист дуже гіркий. Дехто каже, що він запобігає зачаттю у жінок. Але це не так. Принаймні, це ненадійний засіб. Але якщо жінка надто довго його вживає, то може від цього занедужати. Затим зробила паузу і ще щось обдумала. Можливо, якщо жінка не здужує, то їй не так легко зачати. Але я нікому не радила б цього. Принаймні, нікому, чия доля мене не обходить. Я на зумів вдихнути і заговорити. «То навіщо ж ви це сушите?» Якщо полоскати горло відваром з нього, минає біль і запалення. Так сказала мені Молля свічкарка, коли я застала її за збиранням його в жіночому саду. Р Розумію. Я прикріпив листя до шнурка, воно погойдувалося, наче тіло в петлі. Навіть його запах був ярким. І це я дивувався раніше, як Веріті не помічає того, що в нього просто перед очима. Чому я ніколи про це не подумав? І як вона мусила почуватися, боячись того, чого прагне законно одружена жінка? Чого даремно прагнула Пейшенс. Водорості фіце Чіверлі, я здригнувся. Даруйте. Я кажу, що ти, коли матимеш вільне надвечір'я, то, можливо, не збираєш для мене водоростей, таких чорних і поморщених. У цій порі року вони найкраще пахнуть. Спробую, неуважно відповів я. Скільки років молі житиме в страху, скільки гіркоти доведеться їй проковтнути? Куди ти дивишся? спитала Пейшенс. Нікуди, а що. Я вже двічі просила тебе злізти з крісла, щоб ми могли його посунути. Маємо, знаєш, ще й інші зв'язки, які треба розвішувати. Даруйте. Минулої ночі я мало спав, тому сьогодні трохи отупілий. Я згодна. Тобі слід почати більше спати вночі. Ці слова були промовлені з легким натиском. А тепер злізь і пересунь крісло, щоб ми могли повісити цю м'яту. За вечерею я небагато з'їв. Регал сидів сам на високому помості, мав похмурий вигляд. Звичне коло його підлабузників зібралося за столом одразу ж під ним. Я не розумів, чого він вирішив їсти окремо. Звичайно, ранг йому це дозволяв, але навіщо така ізоляція? Він покликав до себе найулеслівішого з менестрелів, яких привіз недавно до Оленячого замку. Більшість з них походила з ферроу. Всі вони мали тамтешню носову мову і вдавали перевагу довгому та наспіваному епічному стилю. Один із менестрелів завів довгу розповідь про пригоду регалового діда по матері. Мені геть не хотілося це слухати, а з тих слів, котрі все-таки до мене долітали, виходило, наче там загнали на смерть коня, щоб уполівати великого оленя, якому досі вдавалося втекли від цілого покоління мисливців. Нескінченно вихвалялося доблесне серце коня, який загинув з наказу свого пана. Не було жодного слова про дурість пана, що погубив таку тварину задля жилавого м'яса та пари рогів. «Ти наче занедужав», – зауважив Баріч, зупинившись біля мене. Я встав, вийшов за столу і пішов за ним через залу. «Надто багато речей слід обдумати». Забагато, щоб думати про всі одночасно, інколи мені здається, що коли б я мав досить часу, аби зосередитися на одній проблемі, то міг би її розв'язати, а тоді брався б за інші. Усі в це вірять, але це не так. Одразу ж позбувайся тих, що можеш, а за якийсь час звикнеш до тих, які тобі б не під силу. Наприклад, він знизав плечима і вказав рукою вниз. Наприклад, до того, що ти кульгавий, або ж бастард. Ми всі призвичаємося до речей, про які колись присягали, що не будемо з ними жити. А що з цим разом гризе твою печінку? Нічого такого, про що я міг би тобі розповісти, принаймні не тут. О, ну однією проблемою більше. Він труснув головою. Я тобі не заздрюв Інколи все, що людині потрібно, це поборчати про свої труднощі з кимось іншим. Тобі ж відмовлено навіть у цьому, але не занападай духом. Я вірю, що ти з ними впораєшся, навіть якщо вважаєш це неможливим. Він поплескав мене по плечі і вийшов, впустивши з надвірних дверей порив холодного вітру. Веріть і мав рацію. Якщо взоруватися на сьогоднішній вітер, надходили зимові шторми. Я наполовину здолав сходи, перш ніж усвідомив, що Барич розмовляв сьогодні зі мною на рівні. Нарешті повірив, що я дорослий чоловік. Що ж краще було б, якби я сам у це повірив. Я розправив плечі і пішов у свою кімнату. Сьогодні я вдягався так старанно, як давно вже цього не робив. Упоравшись із цим, подумав про Веріті, що квапливо поміняв сорочку для Кетрікін. Як він досі міг бути таким сліпим щодо неї? А я щодо Молі, Що ще зробила вона для, для нашого блага, а я так цього і не зрозумів? Моя туга повернулася, ставши ще сильнішою. Цієї ночі, цієї ночі коли Шрюд мене відпустить, я не міг їй дозволити далі жертвувати собою але зараз нічого не міг зробити, окрім як закарбувати це собі в думках. Я зв'язав волосся ззаду в вояцький хвіст, відчував, що тепер цілком заслужив на цю зачіску, і поправив спереду свій синій каптан. Трохи тіснувати у плечах, але так було зі всією моєю одежею. Я вийшов з кімнати. У коридорі перед кімнатами короля Шрюда я перестрів веріття під руку Скетрікін. Ніколи досі не бачив їх такими, як зараз. Раптом переді мною постали майбутні королі і його королева. Вереті мав на собі довгі церемоніальні шати, барви глибокої лісової зелені. Рукавита край одежі прикрашала облямівка, вишита стилізованими оленями. Голова увінчена срібною діадемою із синім самоцвітом, знак короля в очікуванні. Я ніколи не бачив, щоб він її носив. Кетрікін була одягнена у своє традиційне біле з пурпуровим. Дуже проста пурпурова сукня, коротко обрізані широкі рукави, відкривали вущі й довші білі під ними. Вона мала на собі коштовності, подаровані їй Веріті, а довге біляве волосся було прибране срібною сіточкою з аметистами. Я зупинився, побачивши їх. Їхні обличчя були серйозними. Вони могли йти лише до короля Шрюда. Я офіційно представився і обережно дав Веріті зрозуміти, що король Шрюд мене викликав. «Ні», – м'яко сказав він мені. Це я тебе викликав, щоб ти постав сьогодні перед королем Шрюдом, разом зі мною Кетрікін. Я хотів би, щоб ти був свідком. Мене охопило почуття полегшення. Отже, йдеться не про целериті. Свідком чого, мій принце? насилу сказав я. Він глянув на мене, начебто я був не з розуму. Я прошу в короля дозволу вирушити в подорож, щоб знайти старійшин і здобути вкрай необхідну нам допомогу. Ага. Я мусив помітити тихого пажа, всього в чорному і з оберемком сувоїв і табличок. Обличчя хлопчика було блідим і застиглим. Поб'юся об заклад, що раніше він не робив для веріті нічого відповідальнішого, ніж ваксування його взуття. Розмарія, свіжо вимита і одягнена в барви кетрікін, нагадувала мені почищену пурпурово-білу рібку. Я усміхнувся до круглощокої дівчинки, але вона відповіла мені серйозним поглядом. Вереті без жодних вступів стукнув у королівські двері. Хвилинку, відповів голос волоса. Він трохи прочинив двері, виглянув і збагнув, що тримає за порогом Вереті. Якийсь час помітно вагався, а тоді широко розчинив двері. Сір, тремтів він. Я вас не ждав, тобто не був проінформований, король. Ти нам не потрібний. Зараз можеш іти. Зазвичай Вереті навіть пажа не відсилав так холодно. Але король може мене потребувати. Його очі швидко бігали, він чогось боявся. Вереті примружився. Якщо потребуватиме, я простежу, щоб тебе викликали. Справді, можеш почекати. Одразу ж за дверима залишайся там, доки я тебе не покличу. Після короткої паузи волос вийшов за двері та став біля них. Ми ввійшли в королевські покої. Вереті сам щільно зачинив двері. Не люблю цього чоловіка. Зауважив він за досить гучно, щоб чутно було за дверима. Він демонстративно принижений і маслянисто-улесливий. Дуже неприємна комбінація. Короля не було в його вітальні. Коли Веріті її перетнув, у дверях шрюдової спальні зненацька з'явився блазень. Він вирячився на нас, вищирівся у раптовому пориві радості, а тоді глибоко вклонився всім аж до підлоги. «Сір, прокидайтесь! Як я й передбачив, прийшли мене стрелі!» Годі блазню. Добродушно вилеє його Веріті. Пройшов повз нього, відбиваючись від удаваних спроб блазня поцілувати край його шат. Кетрікін підняла руку, щоб стримати усмішку, і пішла слідом за Веріті. Блазень облишив їх, зате йому вдалося підставити мені ногу. Я зумів не перечепитися, але війшов незграбно, ледь не налетівши на Кетрікін. Блазень усміхнувся мені від вуха до вуха, а тоді плигнув до ліжка Шрюда. Підняв руку старого і легенько, зі щирою ніжністю, постукав по ній пальцями. «Ваша Величносте! Ваша Величносте! У вас гості!» Шрюд у своєму ліжку заворушився і глибоко зітхнув. «Хто там? Що там? Веріті? Росунь завіси, блазню, я не силу бачу, хто тут. Крулево Кетрікін? Що це таке? Фіц? Що це означає?» Його голос не був сильним, і в ньому з'явилася буркотлива нотка. Але попри все він мав кращий вигляд, ніж я сподівався. Коли блазень розсунув заслони ліжка і посадив короля приперше його подушками, я розглядів чоловіка, що здавався старшим за чейда. З віком схожість між ними обома ставала дедалі помітнішою. Обличчя короля схудло, відкривши ту саму лінію брів та вилиць, що і в його брата-бастарда. Очі під цими бровами були пильними, але втомленими. Схоже, йому покращило, відколи я останній його бачив. Він сів впряміше, щоб нас було добре видно. То що сталося?» – вимогливо спитав він, перебігши очима по нашій групці. Веріті глибоко і церемоніально вклонився, а Кетрікін, вторяче йому, присіла в реверансі. Я теж привітався як слід, опустився на одне коліно і став так, схиливши голову. Але все-таки вхитрився зіркнути вгору, коли Веріті заговорив. «Королю Шрюди, мій батько». Я прийшов просити вашого дозволу на певну місію. Яку місію? – роздратовано спитав король. Вереті підняв голову і глянув батькові очі. Я хотів би залишити Оленічий замок з добірним загоном, намагаючись пройти тією ж дорогою, яку вибрав король Вайздом багато років тому. Цієї зими хочу вирушити до дощових нетрів за гірським королівством, щоб знайти старішин і попрохати їх виконати обіцянку, складену колись нашому предкові. На обличчі Шрюда майнув недовірливий вираз. Він трохи підвівся в ліжку, спустив на бік тонкі ноги. Блазню, принеси вина, фіти встань і допоможи йому. Кадрікін, Люба, твою руку, якщо зволиш, допомогти мені пересісти в те крісло біля вогнища. Вереті принеси отой столик з під вікна, прошу. Роздавши оберемок цих доручень, Шрюд покінчив із формальністю, вона луснула, наче мильна бульбашка. Кітрікін допомогла йому з невимушеністю, яка найкраще засвідчила її щиру близькість зі старим королем. Блазень галопом рвонув по келихи до шавки з посудом у вітальні, поклавши на мене вибір пляшки вина з невеликого запасу, який шлют тримав у своїх кімнатах. Пляшки були покриті пилом, наче він давно не пробував вина з них. Я підозріло замислився, звідки походило те, яке давав йому волос. Хай там як, я помітив, що в всьому іншому мешкання було добре прибране. Набагато краще, ніж перед зимовим святом. Кадильниці з димком, які так засмутили мене колись, стояли холодні в кутку. А король, здавалося цього вечора, все ще був самим собою. Блазинт упоміг королю з товстою вавняною накидкою, тоді став навколішки і взув йому капці. Шрюд сів у своє крісло біля каміна і поставив келих на столику в себе під рукою. Постарів. Дуже постарів. Але переді мною знову засів у своїй раді король, якому мені в юності доводилося так часто звітувати. Раптом я запрагнув тут же порозмовляти з ним наодинці. Цей гостроокий старий чоловік зможе дослухатися до причин, через які мені кортить побачитися з Моллі. Я наново розлютився на волоса через ті звички, які він прищепив моєму королю. Але це був не мій час. Попри неофіційну поведінку короля, веріті й Кетрікен були напружені, наче тятива лука. Ми з блазним принесли крісла, щоб вони могли сісти у бабіч Шрюда. Я став позаду Веріті і чекав. «Розкажи, це просто!» – попрохав Шрюд Веріті, і він так і зробив. Суво, яке Трікін розгортали один за одним, а Веріті читав у голос відповідні фрагменти. Стару карту ретельно досліджено. Спершу Шрюд лише розпитував, нічого не коментуючи і не оцінюючи, аж доки не впевнився, що здобув від них кожен клаптик інформації. Блазин стояв при його боці, навпереміну променіючи в мій бік і корчачи страшні гримаси пажеві Вереті. Так він намагався викликати у скам'янілого хлопця, бодай, усмішку. Але, думаю, лише налякав його ще сильніше. Розмирі геть забула, де вона, і пішла погратися з китицями Балдахіна. Коли Вереті закінчив говорити, а Кетрікін додала свої коментарі, король відкинувся на спинку свого крісла. Допив вино, а тоді передав келих Блазневі, щоб той знову його наповнив. Відпив ковток, зітхнув і похитав головою. «Ні, це надто схоже на дитячу баєчку, щоб ти міг зараз цим зайнятися, Веріті. Ти показав мені достатньо, аби змусити повірити, що варто затратити час і послати туди емісара, вибрану тобою людиною з відповідною свитою, подарунками і листами від нас обох, які б підтверджували, що він там за нашим дорученням. Але ти король в очікуванні? Ні?» Нам тепер бракує ресурсів. Сьогодні в мене був регал з обговоренням коштів побудови нових кораблів і зміцнення вежі на острові Оленячого Рогу. Гроші вичерпуються. Крім того, люди можуть почутися в небезпеці, якщо ти покинеш місто. Я не тікаю, а вирушаю на пошуки. Метою цих пошуків є їхня власна вигода. І я залишаю свою королеву в очікуванні, що заступатиме мене під час моєї відсутності. Не маю на увазі валки з менестрелями, кухарями, вишиваними наметами сір. Ми подорожували б засніженими дорогами, ідучи в самісіньке серце зими. Я візьму з собою військовий загін і подорожуватиму по-солдатськи, як завжди це робив. Думаєш, це справить враження на старішин, якщо ти їх знайдеш? І якщо вони взагалі існували? Легенда запевняє, що король Вайздом подорожував сам. Я вірю, що старіші не існували, і що він їх знайшов. Якщо ж зазнаю невдачі, то повернуся, щоб знову взятися за скілення і за свої військові кораблі. Що ми втрачаємо? Якщо ж мені пощастить, я повернуся з могутніми союзниками. А якщо ти загинеш під час пошуків? занепокоєно спитав Шрюд. Вереті відкрив була вуста, щоб відповісти. Але перш ніж він заговорив, двері вітальні відчинились, і в кімнату влетів регал. Його обличчя палало. «Що тут відбувається? Чого мене не повідомлення про Раду?» Він кинув на мене гідкий погляд. Позаду нього у двері заглядав волос. вереті дозволив собі легенько всміхнутися. «Якщо твої шпигуни тобі не повідомили, то чого ж ти тут? Дорікай їм, а не мені, що не довідався раніше». Голова волоса різко сховалася. Батьку, я вимагаю відповіді на питання, що тут відбувається. Регол замалим не тупнув ногою. Блазень позаду шлюда перекривляв реголові гримаси. Тут паж Вереті нарешті усміхнувся, та одразу ж по тому його очі розширилися, а обличчя застигло. Король Шрюд натомість звернувся до веріті. Чи існує причина, через яку ти хотів би виключити принца Регола з цієї дискусії. Я не вважаю, щоб це його стосувалося. Він помовчав, і я хотів би мати певність, що ухвала рішення буде тільки вашим. Щиросердий Веріті вірний своєму імені. Регал шарпнувся, його ніздрі побіліли, але Шрюд здійняв руку, щоб його заспокоїти. Знову звернувся лише до Веріті. Не стосується його, але кого ж упаде тягар влади, доки тебе не буде? Очі вереті скрижаніли. Звичайно ж, моє правління представлятиме моя королева в очікуванні, а ви далі несете тягар влади, мій королю. Але якщо ти не повернешся... Я певний, що мій брат миттю пристосується до ситуації. Веріті навіть не намагався замаскувати неприязнь у своєму голосі. Тоді я зрозумів, як глибоко проникла в нього отрута реголової зради. Хай яка братерська любов колись їх пов'язувала, тепер її знищено. Тепер вони тільки суперники. Я навіть не сумніваюся, що Шрюд теж це почув. Навіть не знаю, чи це його вразило. Коли і так, то він добре це приховав. Якщо ж йдеться про Регала, то він аж запряв вухами на звістку про виїзд Веріті. Тепер він насторожився, наче пес, що жебре біля стола. Заговорив трохи зарано, щоб це прозвучало щиро. Якби хтось мені пояснив, куди вибирається Веріті, то, можливо, я міг би і сам за себе сказати, чи готовий це прийняти. Вереті стримав язика. Незворошний, мовчазний, глянув на батька. «Твій брат...» – для моїх вух ця фраза прозвучала дещо офіційно. «Просить у мене дозволу вирушити в подорож. Він бажає якнайшвидше виїхати до дощових нетрів за гірським королівством, щоб відшукати старішин і здобути від них колись обіцяну підмогу». Реголові очі округлилися, як у сови. Не знаю, у що він більше не вірив, у старішин чи у те щастя, що зненацька на нього звалилося. «Я, звичайно, заборонив це», – заявив Шрют, пильно дивлячись на регала. «Але чому?» – наполегливо спитав той. «Безперечно, слід обміркувати всі можливості. Надто великі кошти. Хіба ж ти сам не казав мені недавно, що побудови військових кораблів та забезпечення їх командою і постачанням майже вичерпали наші резерви?» Регалеві очі збігали туди-сюди, швидко, наче змійний язик. «Але ж відтоді я одержав решту звітів про жнива, батько. Не знав, що вони будуть такими добрими. Кошти можна знайти, за умови, що він подорожуватиме просто». Веріті вдихнув крізь ніс. «Дякую за твої міркування, Регал. Досі я не усвідомлював, що подібні рішення входять до твоєї компетенції». «Я раджу королю так само, як і ти», – квапливо пояснив Регал. «Ти не вважаєш, що розумнішим було б вислати емісара?» – спитав Шрюд. «Що подумають люди про свого короля в очікуванні, котрі залишає місто в такий час із такою метою?» «Емісара?» – Регал прикинувся, що обдумається. Я так не думаю. Не про те, що ми мусимо просити. Хіба ж не розповідають, що король в подорожував сам, власною персоною. Що ж ми знаємо про цих старішин? Чи зважимося ми ризикнути, пославши підваладного, що могло б їх образити? У цьому випадку – ні. Я вірю, що годиться послати щонайменше королівського сина. Стосовно ж його від'їзду з Оленічого замку... Ем, що ж, ви король і ви тут залишаєтесь. А само так, як його дружина. Моя королева... Буркнув Вереті, але Регал бів далі. «І я. Але нічий замок не буде покинута, а мета цього всього – вона може полонити людську фантазію. Або ж, якщо ви так бажаєте, можемо не розголошувати причини його поїздки. Можемо подати це як звичайний візит до наших союзників-горян, особливо, коли з ним вирушить його дружина». «Моя королева залишиться тут», – Вереті підкреслено використав її титул. «Щоб представляти моє правління і захищати мої інтереси». «Не довіряєш у цьому нашому батькові?» – незворушно спитав Регал. Вереті стримався і глянув на старого чоловіка у кріслі біля вогнища. Кожному, хто мав очі, зрозуміло було виражене цим поглядом питання. «Чи можу я тобі довіряти?» – питав він його. Але Шрюд, згідно зі своїм іменем, відповів на це питання власним. «Ти чув міркування принца Регала на тему цієї місії. І мої. Свої ти знаєш». Узявши до уваги ці поради, що ти тепер хочеш вчинити? Тоді я благословив Веріті за те, що на цих словах він обернувся до Кетрікін і дивився лише на неї. Не було між ними ні ківка, ні жодного шепоту. Але він знову повернувся до батька з її згодою. Я хотів би вирушити в дощові нетрі за гірським королевством і зробити це як мого швидше. Коли король Шрюд повільно кивнув, серце в мені провалилося аж на дно живота. Але блазень за його кріслом крутнув кілька сальто через усю кімнату, а тоді колесом повернувся назад і став позаду короля з виразом такої пильності, наче нікуди не рухався. Регало це роздратувало, проте коли Веріті став на вколішки, щоб поцілувати руку батька і подякувати йому за дозвіл. Посмішка, що розійшлася реголовим обличчям, за шириною цілком могла позмагатися за кулячею. На цьому рада майже і завершилася. Веріті бажав виїхати через сім днів, що люд схвалив це – Принц хотів сам вибрати супровід. Шрюди з цим погодився, хоча Регал мав замислений вигляд. Коли король нарешті нас відпустив, я невдоволено помітив, як Регал відстав від нас, щоб порозмовляти самому з волосом, Піймав себе на думці, чи дозволить мені Чейд дубити Волоса. Він уже раніше заборонив мені розв'язувати таким шляхом проблему Регала, і я обіцяв моєму королю не робити цього. Але Волос не мав такого захисту. У коридорі Вереті коротко подякував мені. Я наважився спитати, навіщо йому була потрібна моя присутність. «Для свідчення», – натугою промовив він, – «бути свідком чогось – це куди більше, ніж почути про це пізніше. Щоб зберігти у пам'яті всі промовлені слова, щоб ніколи їх не забути». Я вже знав, що вночі слід чекати на виклик Чейда. Але я не міг протистояти бажанню зустрітися з Молі. Ну, вас зустріч із королем, що знову був королем, розбудили моє майже згасло надію. Я обіцяв собі, що ця зустріч буде короткою, лише щоб з нею порозмовляти, дати їй знати, як я ціную все, що вона зробила. Мав би повернутися до себе ще до тих предсвітанкових годин, які Чейд зазвичай вибирав для наших розмов. Як короткома постукав у її двері, вона швидко мене впустила. Мусила знати, яка сила мене жене, бо відразу ж кинулася мені в обійми без питань і вагань. Я гладив її блискуче волосся, дивився їй в очі, Пристрасть, яка раптово мене охопила, була наче весняна повень, що мчить річищем струмка, змиваючи всі зимові рештки на своєму шляху. Отак були зметені всі мої плани спокійної розмови. Молі задихнулася, коли я несамовити її вхопив, а потім піддалася. Здавалося, минуло в місяці, відколи ми востаннє були разом. Коли вона жадібно мене поцілувала, я раптом почувся ніяково, не впевнено, не знаючи, чи вона дійсно мене прагне. Була такою молодою і такою прекрасною, Мені здавалося марнославством вірити, що вона бажає когось такого польбитого і змученого, як я. Молі не дозволила мені плекати сумніви, аби звагань потягла до себе. Заглибившись у цю близькість, я нарешті розпізнав справжність кохання у її блакитних очах. Прославляв пристрасть, з якою вона притягла мене до себе і обійняла сильними білими руками. Пізніше я згадував зблиски розкиданого по подушці золотого волосся, Запах медового дерева і солодких гірських трав на її шкірі, навіть те, як вона відкинула голову і тихим голосом виразила свою жагу. Коли все скінчилося, Молі здивована мені прошепотіла, що пристрасть зробила мене геть іншою людиною. Її голова лежала на моїх грудях, я мовчав і гладив темне волосся, що завжди пахло її зіллям, чебрецем і лавандою. Я заплющив очі, знав, що добре стережу свої думки. Це вже стало моєю звичкою під час зустрічі із Молі. Отже, веріті не старіх. Я не хотів того, що сталося. Сумніваюся, щоб цього хотів. Сподівався, що був єдиним, хто повністю це відчув. Якщо я нікому про це не казатиму, то ніхто не зазнає справжньої кривди. Не зазнає, якщо я зумію назавжди змити з пам'яті солодкість уст Кетрікін і м'якість її білої-білої шкіри. Розділ 19. Послання Король в очікуванні Веріті покинув Оленічий замок на початку Третьої зими війни червоних кораблів. Він забрав із собою невелику групу старанно добраних супутників, що супроводжували його в поході, а також свою особисту варту, яка подорожувала з ним аж до Гірського королівства і засталася там чекати на його повернення. Міркування в Веріті були такими – що менша експедиція, то менший обоз із провіантом їй потрібен, а подорож горами взимку вимагала перевезення із собою усіх продовольчих запасів. Також він вирішив зберегти в таємниці військовий аспект звернення до старішин. Його справжня місія була мало кому відома, окрім його супутників. Вважалося, що він виїхав до Гірського королівства, щоб порозмовляти з батьком своєї королеви, королем Еййодом, про можливу військову підтримку проти червоних кораблів. Серед тих, кого він попросив його супроводжувати, кілька заслуговують окремої згадки. Год, майстриня зброї, була однією з перших обраних. Її знання тактики ніхто в королівстві не міг перевершити, а вміння володіти зброєю зоставалося визначним попри її вік. Чарім, особистий слуга Вереті, був із ним так довго і супроводжував його у стількох компаніях, що й було подумати залишити його. Каштан, такої ж барви, як його ім'я, понад десятиліття входив до військової охорони Веріті. Йому бракувало око і більшої частини вуха, але попри те він заставався вдвічі пильнішим, ніж будь-яка інша людина. Близнята Ків і Кеф, як і Каштан, довгі роки були членами почесної гвардії Веріті. Ще один учасник, стайнічий Оленячого замку Барріч, приєднався до походу з власної волі. Коли від'їзд Баріча з замку викликав протести, він вказав, що залишає у стаєннях Оленічого замку гідну заміну і що похід потребуватиме людини, яка знається на тваринах, достатньо, щоб перевести їх живими через гори посеред зими. Іншими аргументами були його вміння цілителя та його досвід людини-короля на службі у Принца Чиверлі. Але про це останнє мало хто знав. У ніч перед від'їздом Веріті покликав мене до свого кабінету. «Ти не схвалюєш цього, правда? Думаєш, що це безумна мета?» – привітав він мене. Я змушений був усміхнутися. Мимоволі, він цілком точно висловив мої думки. «Боюся, що в мене є серйозні сумніви, обережно погодився я. «Як і в мене. Але що мені зустається? Це принаймні якийсь шанс зробити щось самому, не те, що сидіти в цій клятій вежі і заскілити себе до смерті». Упродовж останніх кількох днів він скурпульозно копіював карту Кетрікін. Я бачив, як він обережно її скрутив і сховав сувій у шкіряному футлярі. Мене дивувало, наскільки він змінився за останні дні. Далі був сивуватим, але його тіло заставалося змарнілим і виснаженим після стількох місяців сидіння у вежі. Але рухався він енергійно, і від часу ухвалення рішення вони обоє з Гетрікін щовечора відвідували велику залу. Мило було дивитися, з яким апетитом він їв і попивав вино, тим часом як Мелоу чи інший менестрель розважав нас. Відновлені теплі стосунки між ним і Кетрікін стали причиною ще одного апетиту, який до нього повернувся. Коли вони сиділи за столом, вона рідко відводила погляд від обличчя свого мужа. Під час виступів мене в її пальці завжди лежали на його руці. За присутності Веріті вона сяяла, як запалена свічка. Я закривався, як міг, бо аж надто розумів, як тішать їх їхні ночі. Намагався сховатися від їхньої пристрасті, поринувши у близькість з Моллі. Врешті це викликало в мене почуття провини, бо Молі була дуже задоволена моїм воскресним запалом. Як би вона почувалася, дізнавшись, що це був не тільки мій запал. Це скіл. Мене перестерігали, розповідаючи про його сили і пастки, про те, як він може прикликати людину і висмоктати з неї все, крім голоду самого скілу. А про цю пастку ніхто і ніколи не попереджав. У якомусь сенсі я не міг дочекатися, коли Веріті від'їде, щоб знову мати змогу назвати мою душу своєю власною. Те, що ви робите у вежі, не є й меншим завданням, коли б люди могли зрозуміти, як ви спалюєте себе заради них. Лише ти мене аж надто добре розумієш. Ми зблизилися цього літа, хлопче. Більше, ніж я будь-коли вважав це можливим. Більше, ніж з будь-ким іншим після смерті твого батька. Навіть більше, ніж ви можете підозрювати, мій принце. Але я не промовив цих слів. Так. Я попрошу тебе про послугу. Точніше, дві. Ви знаєте, що я вам не відмовлю. Ніколи не погоджуйся так легко. По-перше, опікуйся моєю пані. Вона вже краще знається на звичках Оленячого замку, але все ще надто довірлива. Дбай про її безпеку, доки я повернуся. Ви могли б про це і не просити, мій принце. І друга. Він глибоко вдихнув і видихнув. «Я хотів би також тут зостатися, у твоїй свідомості. Стільки, скільки це можливо». «Мій принце?» – завагався я. Він мав рацію. Цього я не хотів би йому дозволити. Але ж уже сказав, що виконаю його прохання, я знав, що це мудра річ, якщо йдеться про блага королівства. Але якщо йдеться про мене...» Я вже раніше відчував, як руйнуються межі моєї особистості під тиском присутності І Йдеться не про контакт впродовж години днів, а про тижні чи, ймовірно, місяці. Я міркував, що трапляється з членами групи скілу, чи можуть вони втратити здатність окремого життя. «А як ваша група?» – тихо спитав я. «А що вони?» – відповів він. «Тим часом я залишаю їх на місцях, на сторожових вежах і на моїх кораблях». Хай які відомості вони мусять вислати, можуть відправляти їх сирені. За моєї відсутності, вона передасть їх Шрюдові. Коли відчують що щось таке, про що я мушу знати, можуть скілити і мені». Він помовчав. «За твоїм посередництвом, я хотів би діставати іншу інформацію про речі, які повинні залишатися приватними». «Звістки про його королеву», – подумав я. «Як Регал скористається своєю владою за відсутності брата. Плітки і інтриги». У певному сенсі дрібниці. В іншому – це деталі, що забезпечують позицію Веріті. Я тисячу разів бажав уміти скілити з власної волі. Якби був на це спроможним, Веріті не мусив би просити в мене цього. Я дістався б цього, що миті. Але за теперішнього стану речей, встановлений через дотик скіл зв'язок, який ми використовували влітку, був нашою єдиною можливістю. Завдяки цьому він міг би, коли захоче, знати все, що відбувається в Оленичому замку, а я міг отримати від нього інструкції. Я вагався, але вже знав, що погоджуся. Через вірність йому і заради шести герцогств, – сказав я собі. Не через власний голод скілу. Я глянув на нього. Я зроблю це. Добре, знаючи, що так воно починається, – сказав він. Це не було питанням. За весь цей час ми навчилися напрочуд точно читати один одного. Він не чекав моєї відповіді. «Я буду настільки непомітним, наскільки зможу», – пообіцяв він. Я підійшов до нього. Він торкнувся рукою мого плеча. Тепер Вереті знову був зі мною, чого не робив свідомо від того дня в кабінеті, коли наказав мені закритися. День від'їзду видався погожим. Віяло прохолодою, але небо було чистим. Вереті, як він і обіцяв, брав із собою як мого менший супровід. Уранці після Королівської Ради вислано було вершників, що мали випереджати його на шляху і організувати харчування та нічліг у містах, крізь які він проїжджатиме. Це дозволило б йому швидко та легко здолати дорогу через більшу частину шести герцогств. Коли того холодного ранку похід Веріті розпочався, лише я один з натовпу не попрощався з ним. Він знайшов притулок у моєї свідомості, малий і тихий, як насінена, що чекає весни. Майже так само непомітний, як нічноокий. Кетрікін вирішила стежити за відходом з обмерзлих стін саду королеви. Попрощалася з ним раніше і вибрала це місце, щоб ніхто не витлумочив у її сліз. Я стояв поруч із нею і витримував відлуння всього, що об'єднувало їх з Веріті минулого тижня. Одночасно й тішився разом з нею і страждав, бо вона мусила так швидко втратити те, що тільки нас здобула. Коні і люди, в'ючні тварини і хороговики нарешті минули перед гір'я і зникли з наших очей. Тоді я відчув таке, від чого по спині мені поповзли мурашки. Вона шукала його вітом. Правда, дуже слабким, але його вистачило, щоб десь у своєму серці нічний сів з блискучими очима і спитав. «Що це таке?» «Нічого, принаймні нічого спільного з нами». Я додав, невдовзі полюватимумо разом, мій брате, як давно вже не полювали». Через кілька днів після від'їзду кавалькади я знову майже повернувся до свого власного життя. Мене лякав від'їзд Баріча разом із Веріті. Я розумів, що змусили його супроводжувати свого короля в очікуванні, але почувався незахищеним без них обох. Завдяки цьому міг би зрозуміти про себе самого багато того, чого насправді не хотів знати. Але іншою стороною цієї медалі було те, що тепер, коли Баріч від'їхав, а Веріті у мені загорнувся в клубочок, ми з оком нарешті могли вільно користатися вітом, так відкрито, як хотіли. Майже щодня досвідку я був з ним, замилі від твердині. У ті дні, коли ми шукали перекованих, я їхав на сажці, але вона ніколи не почувалася справді спокійною поруч із Вовком. Здавалося, що з часом перекованих менше, і що більше вони не приходять в околиці замку. Тож ми почали полювати на дичину для себе. Тоді я виходив пішки, бо так нам дружніше полювалося. Нічну схвалив те, як я зміцнив за літо». Цієї зими, уперше від часу, коли регал мене отруїв, я почув, що знову повністю панує над своїм тілом і своєю силою. Ранки енергійного полювання та глибокі нічні години з змолі могли достатньо наповнити життя будь-якого чоловіка. Такі прості речі приносили якесь цілковите задоволення. Думаю, я хотів, щоб моє життя завжди було таким простим і повним. Намагався не зважати на речі, про які знав, що вони небезпечні. Сказав собі, що стійка гарна погода обіцяє верити добрий початок подорожі. Викидав з голови думки, що коли б тепер під кінець сезону трапився наїзд червоних кораблів, ми були б цілковито беззахисними. Я уникав регала і не звертав уваги на раптовий початок велелюдних святкувань, що наповнили Оленічий замок його прибічниками. Усюди від них кишило, а смолоскипи у великій залі горіло до пізньої ночі. Присутність Сирени і Джастіна відчувалася куди сильніше. Я ніколи не входив до кімнати, де був хтось із них, але відчував уколи їхнього невдоволення. А ввечері почав уникати спільних зал, де мусив би зустрітися з ними чи з гостями Регала, від нашестя яких наш зимовий двір аж напочнявів. Не минуло і двох днів від від'їзду Веріті, як я почув поголос, що справжньою метою його подорожі були пошуки старішин, Не міг винуватити в цьому Регала. Ті, кого вибрав Веріті, знали про свою справжню місію. Баріч здогадався про все сам. Якщо він це зумів, то могли й інші. Вони ж могли й розголосити свої здогади. Але все ж, коли я почув, як двоє хлопців з комор регочуть, із безумства короля Вайздома та міфу принца Веріті, запідозрив, що таке висміювання є справою рук Регала. Скілл змусив Веріті до самітництва. Люди міркували, що він робить так довго сам у своїй вежі, тобто вони знали, що він скілить, але не це цікавило пліткарів. Його зосереджений погляд, незвичайний час його їжі та відпочинку, те, як він тихою тінню ходив замком, коли всі інші лежали у своїх постелях. Усе це стало мливом того млина а якщо він збожеволів і подався кудись із божевільною метою. Такі гадки розросталися, а Регал забезпечив їм родючий ґрунт. Він знаходив приводи та причини для дедалі нових бенкетів і з'їздів своєї шляхти. Король Шрюд рідко почувався настільки добре, щоб бути на них присутнім, а Кетрікін не втішало товариство дотепних пройдисвітів, яких розвів при дворі Регал. «Я знав достатньо, щоб триматися подалі». Лише із Чейдом міг поборчати про вартість усіх цих вечірок, тим часом як Регал запевняв про брак коштів на експедицію в Еріті. Чейд тільки хитав головою. Старий став останнім часом дуже мовчазним, навіть зі мною. Я мав неприємне відчуття, що Чейд приховує від мене якусь таємницю. Таємниці самі собою не були нічим новим. Старий убивця був ними переповнений. Але я ніяк не міг позбутися враження, що ця стосується безпосередньо мене. Спитати в нього відверто не міг, але стежив за ним. Його робочий стіл виявляв ознаки інтенсивного вжитку впродовж часу, коли мене поблизу не було. Ще дивніше, що весь пов'язаний з цією роботою безлад було старанно прибрано до мого приходу. Це було дивно. Я руками прибирав за ним та його куховерством. Отож тепер, коли він наводив лад сам, це здавалося або гострим докором мені, або ж приховуванням від мене всього, що він робив. Не в змозі опиратися спокусі, я стежив за ним, як тільки міг. Нічого не довідавшись про його таємницю, побачив багато речей, яких раніше не помічав. Чейд старів. Скованість суглобів, яку приносила йому холодна погода, уже не миналася у затишні вечори перед каміном. Він був старшим, зведеним братом Шрюда, бастардом, як і я, і попри скованість суглобів завжди здавався молодшим за них двох. Але тепер, читаючи, тримав собою далеко від очей і намагався натягтися до чогось високо над головою. Спостерігати за цими змінами було так само болісно, як знати, що він має від мене таємницю. Через 23 дні після від'їзду в Еріті я повернувся з ранкового полювання з нічним оком і застав твердиню розворушеною. Здавалося потривоженим мурашником, але без мурашиної цілеспрямованості. Я відразу пішов до кухарки Сари і спитав, що сталося. Кухня кожного замку є серцем милина чуток, поступаючись тільки кардигардії. В Оленячому замку кухонні чутки зазвичай були точнішими. Приїхав вершник на геть загнаному коні. Сказав, що був наїзд на фері. Влаштували таку пожежу, що майже все місто згоріло. Перекували сімдесят людей. А скільки вбитих навіть не кажуть. І ще більше помре. Бездом, ніж у такий холод. Три кораблі піратів, казав той хлопець. Він пішов просто до принца Регала, так і зробив, і сповістив. Принц Регал прислав його сюди, щоб нагодували. Він тепер у кордегардії спить. Вона знизила голос. Хлопець сам проїхав усю дорогу. Міняв коней у містах, через які проїжджав. Їхав прибережним шляхом, але не дозволив, щоб хтось інший приніс його звістку. Казав мені, наче, весь час сподівався підмоги, почути від когось, що вже знають і що кораблі послано, але нічого не було. «З Фері? То вже щонайменше п'ять днів, як це сталося? Чому ж не запалили сигнальні вогні на вежі?» – домагався я. Або ж не послали повідомлення з поштовими птахами до Галаса чи Сілбія. Король в очікуванні веріті залишив на цій території патрульний корабель, який мав побачити світло з Галаса чи Фері. А в червоній вежі є Вілл – член групи. Він мусив побачити сигнальні вогні і відіслати звістку сюди, до Сирени. Як же можливо, щоб жодне слово не було прийнято?» Як ми могли нічого про все це не знати?» Кухарка ще більше притишила голос, значуще ляснула тісто, яке сама місила. «Хлопець сказав, що було запалено сигнальні вогні у фері та в Айстауні. Він сказав, що птахів було послано до галаса, а корабель не прийшов. То чому ж ми не знали?» Я глибоко зітхнув, намагаючись позбутися свого даремного гніву. Всередині себе почув слабкий порох стурбованості веріття. «Надто слабкий». Зв'язок з кілу між нами рвався саме тоді, коли я так сильно його прагнув. Добре, думаю, що тепер уже нічого про це питати. Що зробив Регал? Вислав Раріска? Хотів би я бути там, щоб піти разом з ними. Кухарка пирхнула і зробила паузу, щоб трохи загнітити тісто. То йди зараз, бо не запізнишся. З того, що я чула, нічого не зроблено і нікого не послано. Ніхто нікого не посилав. Ніхто! Ти знаєш, Фіце, що я не люблю пліткувати, але кажуть, що принц Регал про це знав. Коли хлопець прийшов, ох, принц був такий милий, такий співчутливий, що серця панюсь розтанули. Їжа, новий плач, гаманець за його труди, але сказав хлопцеві, що вже запізно. Пірати давно вже зникли. Нема сенсу посилати тепер корабель чи солдатів. Можливо, надто пізно, щоб воювати з піратами, а як бути з богорільцями у фері? Каже, що на це немає грошей. Кухарка вимовила кожне слово окремо. Почала відривати шматки тіста, скручуючи булочки, і кожну ляскала знизу, щоб росла. Каже, що скарбницю спорожнили для кораблів і команд. Сказав, що залишки забрав Веріті на експедицію для пошуків старішин. У цьому останньому слові прозвучало море погорди. Кухарка зупинилася, щоб втерти руки фартухом. А тоді сказав, що йому шкода. Справді дуже шкода. У мені наростала холодна лють. Я поплескав кухарку по плечі і запевнив її, що все буде добре. Наче в Марені вийшов із кухні і пішов до кабінету Веріті. При вході до нього зупинився, промацуючи. Проблиск намірів Веріті. Ззаду шухляди я знайду старовинне смарагдове коліє. Камені, отправлені золотом. Воно належало матері його матері. Цього досить, щоб найняти робітників і купити збіжжя для погорільців. Я штовхнув двері кабінету і зупинився. Веріті був доволі неакуратним. Ще й збирався похопцем. Чарім поїхав із принцем, отож не міг за ним прибрати. Але це не було справою жодного з них. Для когось іншого зміни, можливо, були б малопомітними, але я бачив кімнату і на свої власні очі, і очима Моверіті. Хтось тут нишпорив. Хай хто б це не був, він або не дбав, що його викриють, або ж погано знав Веріті. Кожна шухляду старанно засунута, усі шафи зачинено. Крісло присунуто надто близько до стола. Надто впорядковано. Я без особливої надії підійшов до шухляди і висунув її. Витяг до кінця і заглянув під задню стінку. Можливо, саме неакуратність веріті порятувала шухляду від розграбування. Я не шукав би смарагдове кольє під кучугорою всякого непотребу, як, наприклад, стара острога, зламана пряжка до пояса і шматок оленячого рогу, частково перероблене не руків'я ножа. Але там воно й лежало загорнуте в полотнину. Було ще кілька інших дрібних, але цінних предметів, які слід би забрати з помешкання. Зібравши їх, я здивувався. Якщо їх не забрано, то якою ж була мета пошуків? дрібні цінності, то що? Я методично розібрав дюжину пергаментів з картами, а тоді почав знімати зі стіни кілька інших. Коли обережно скручував одну з них, тихо ввійшла Кетрікін. Мій від сповістив мене про неї, ще до того, як вона торкнулася дверей, отож я, не здобувавшись, глянув угору, щоб зустрітися з нею поглядом. Стійко витримав хвилю емоцій, веріті, що прокотилася крізь мене. Здається, Витке Трікін зміцнів присутність Веріті у мені. Вона була гарна, бліда і струнка у сукні з м'якої блакитної вовни. Я затамував в дух і глянув у бік. Вона запитально подивилася на мене. Веріті хотів прибрати їх, доки його не буде. Вохкість може завдати їм шкоди, а в цій кімнаті рідко розводять вогонь, коли його нема. Пояснив я, закінчуючи скручувати карту. Вона кивнула. «Тут, здається, так порожньо і холодно без нього». Не лише холодний камін. Немає тут ні його запаху, ні його розгардіяжу. То це ви тут прибрали? Наче зничів я, спитав я. Ні, засміялася вона. Моє прибирання тільки зруйнувало б той мінімальний порядок, який він тут підтримує. Ні, я залишу тут усе так, як було, аж до його повернення. Хочу, щоб, повернувшись додому, він застав усі речі на своїх місцях. Є обличчя посерйознішого. «Та годі про кімнату, я послала зранку по тебе пажа, але ти був відсутній. Чув новини про Фері?» «Лише чутки», – відповів я. «Тоді ти чув стільки ж, скільки і я. Мене не покликано», – холодно сказала вона. Потім повернулася до мене. В її очах був біль. Більшість новин мені розповідала леді Модесті, а вона почула, як Регалів-служник розмовляв із її служницею. Вартові звернулися до Регала, щоб передати йому про прибуття посланця – Напевне ж, вони мали сповістити і мене? Чи вони взагалі не вважають мене королевою? Міледі королево, чим не нагадав їй. Згідно з усіма правилами, повідомлення мали передати безпосередньо королю Шрюдові. Підозрюю, що так і було, а Регалі який пильнує двері короля, послав по нього замість тебе. Вона здійняла голову. То це річ, яка мусить бути виправлена. У цю дурну гру можуть грати двоє. Цікаво, чи інші повідомлення теж не заблукали? міркував я вголос. Її блакитні очі холодно посіріли. «Що ти маєш на увазі?» «Поштових птахів, сигнальні вогні, повідомлення з кілом від віла в червоній вежі до сирени. Безперечно, принаймні, щось із цього переліку мало б принести нам звістку про напад на фері. Одне могло заблукати, але всі три...» Вона відразу ж усе збагнула і зблідла. «Герцог Бернсу повірить, що його заклик про допомогу застався без відповіді», підняла долоню, затуливши вуста прошепотіла крізь пальці. Це зрада, що має на миті знеславити веріті. Її очі округлилися, і раптом вона шепнула мені. Це не мене ці безкарно. Вона повернулася і кинулася до дверей, у кожному її русі був гнів. Я ледве встиг стрибнути і загородити її дорогу. Став перед дверима, притиснувся до них спиною. Пані міладі Королево, благаю вас, зачекайте, зачекайте, обміркуйте. Що обміркувати? Як найкраще виявити глибину його підступів? «У цій ситуації у нас не найкраща позиція. Прошу, зачекайте. Поміркуйте зі мною. Ви так само, як і я, думаєте, що Регал мусив усе це знати і промовчав. Але ми не маємо доказів. Жодних. І, можливо, помиляємося. Ми мусимо діяти поступово, щоб не викликати незгоди, яка нам найменше потрібна. Перша особа, з якою слід порозмовляти, щоб перевірити, чи він взагалі про це знав, щоб упевнитися, чи він давав Регалові повноваження промовляти від його імені, – це король Шрюд. Він цього не робив». – сердито заявила вона. – Він часто буває не при собі, – нагадав я їй. Але це він мусить звинуватити регала публічно, а не ви, якщо це має бути публічно. Якщо ви проти нього виступите, а король пізніше його підтримає, ноблі побачать, що дім провісників розділено. Серед них уже і так надто багато сумнівів і незгоди. Не час ставити внутрішні герцогства проти прибережних за відсутності вереті. Королева зупинилася. Я бачив, що вона все ще тремтить від злості, але принаймні мене почула. Глибоко вдихнула. Я відчув, що вона намагається заспокоїтися. «Тому він і залишив тебе тут, Фіце. Залишив, щоб бачити такі речі для мене». «Що?» – тепер настала моя черга здригнутися. «Я думала, ти знав. Ти ж мусив дивуватися, чому він не попросив тебе його супроводжувати. Це тому, що я його спитала, кому можу довіряти як раднику. Він сказав, щоб я покладалася на тебе». «Невже він забув про існування Чейда?» Я поміркував і тоді зрозумів, що Кетрікін нічого не відомо про Чейда. Він мусив знати, що я буду посередником між ними. Усередині себе я відчував згоду веріті. Чейд. У тіні, як завжди. «Подумай зі мною ще раз», – попросила вона. «Що буде далі?» Вона мала рацію. Це не було окремим випадком. «Будемо мати гостей. Герцога Бернсу і його менших ноблів. Герцог Бронді...» Не та людина, щоб посилати емісарів з такою місією. Він прибуде сам і зажадає відповіді. А всі перебережні герцоги дослухатимуться до того, що йому скажуть. Його узбережжя найбільш відкрите в небезпеці, якщо не брати до уваги самого герцогства Бак. Тож ми мусимо мати відповіді, які варто почути, проголосила Кетрікін. Заплющила очі, якусь мить тримала долоні на чолі, а тоді притисла ними свої щоки. Я усвідомив, яким сильним був її самоконтроль. «Гідність», – казала вона собі, – «спокій і розсудливість». Глибоко зітхнула і знову глянула на мене. «Іду побачитися з королем Шрюдом», – промовила вона. «Запитаю його про все це. Про всю цю ситуацію. Запитаю, що він збирається робити. Він король. Його позиція мусить бути ним підтверджена». «Думаю, що це мудре рішення», – відповів я. «Я повинна йти сама». Якщо ти підеш зі мною, якщо завжди будеш поруч, то це покаже мою слабкість. Це може викликати поголос про розподіл у королівському домі. Ти це розумієш? Розумію. Хоча я прагнув сам почути, що може сказати її король Шрюд. Вона вказала на карти та інші речі, які я розклав на столі. Ти маєш для них безпечне місце? Чейда. Маю. Добре. Вона зробила жест рукою, і я зрозумів, що далі загороджую її двері. Відступив. Коли вона проходила повз мене, я знову відчув на мить солодкий запах гірських трав. Мої коліна підігнулися, і я проклинав долю, що змушений посилати смарагди на відновлення будинків, тим часом, як вони мали б облягати цю граціозну шию. Але я знав, що і те, і це сповнювало мене шаленою гордістю, що коли зараз покладу смарагди їй у руки, вона наполяже, щоб їх було вислано до фері. Я запхав коліє в кишеню. Можливо, їй вдасться викликати гнів короля Шрюда, і він вирве гроші з регалового гаманця. Можливо, коли я повернуся, ці смарагди все-таки зможуть притулитися до її теплої шкіри. І якби Кетрікен озирнулася, то побачила б, як Фіц червоніє від думок її чоловіка. Я спустився до стаєнь. Це місце завжди мене заспокоювало. А відколи Баріч від'їхав, я відчував, що зобов'язаний час від часу сюди заглядати. Не те, щоб Генс хоч якось показав, наче йому потрібна моя допомога. Але цього разу, коли я наблизився до воріт Стайні, перед ними стояла купа людей і лунали сердиті голоси. Молодий стайнічий хлопець висів на наголовачі могутнього тяглового коня. Другий старший хлопець шарпав за прикріплений до наголовача повід, намагаючись відібрати коня в меншого хлопця. За всім цим спостерігав чоловік у кольорах тілту. Зазвичай спокійна тварина дратувалася через цю шарпанину, Ще хвилина, і хтось постраждає. Я відважно вступив у самісіньку середину змагання, вирвавши повід з руки здивованого хлопця і послав хвилю заспокоєння у бік коня. Він уже встиг мене забути, але заспокоївся під дотиком віту. «Що тут відбувається?» – спитав я з хлопця. «Прийшли і забирають Кліфа з його стіла, нічого не питаючи. Це мій кінь, я щодня його пораю, а вони навіть не кажуть мені, що роблять». «Я маю наказу». Розпочав чоловік, який стояв поруч. «А я де з ким розмовляю», – поінформував я його і повернувся до хлопця. Генц залишав собі якісь накази щодо цього коня». «Лише звичайне розпорядження». Коли я тільки підійшов, хлопець мало не плакав. Тепер, коли мав потенційного союзника, говорив дедалі голосніше, випростався і глянув мені в очі. «Тоді все просто. Ми повернемо коня в його стіло, поки не дістанемо іншого наказу від Генза». Жоден кінь не покине стайні Оленічого замку без відомо теперішнього стайнічого. Хлопець так і не відпустив на головача Кліфа. Я віддав повід йому в руки. «Саме так я й думав, сер», – ще злегка хвилюючись сказав хлопець, повернувся на каблуках. «Дякую вам, сер. Пішли, Кліфі». Хлопець гордо відмарширував, а великий кінь спокійно тупав за ним. «Я маю накази щодо цієї тварини. Герцог Рем уперти із тілту, хоче негайно вислати його рікою вгору». Чоловік у кольорах тілту пирхав у мій бік носу. Справді, хоче, він узгодився зі стайнічем. Я був певний, що це не так. Що тут діється? це прибіг Генс із дуже переживілими вухами та щоками. У когось іншого це могло б виглядати кумедно, але я знав, що у нього це означало злість. Чоловік із тілту випростався. Цей чоловік, один із ваших стайних челядників, завадив нам, коли ми прийшли до стайні забирати нашу худобу пихато заявив він. «Кліф, худоба на Тілту! Він з'явився на світ тут, в Оленічому замку, шість років тому. Я був при цьому присутній», – зауважив я. Чоловік зверху глянув на мене. «Я не з тобою розмовляю, а з ним!» Він тицнув великим пальцем на Генза. «Я маю ім'я, сир», – холодно відповів Генз. «Мене звати Гензом. Я тут застаю нічого замість Баріча, відколи він від'їхав з королем в очікуванні веріті. А в нього теж є ім'я... «Фіц Чіверлі. Він час від часу допомагає мені. Має стосунок до моєї стайні, так само, як мій стайний хлопець і мій кінь. Що ж до вас, то ви, якщо маєте ім'я, мені його не назвали. І я не знаю причини, яка змушує вас перебувати у моїй стайні». Баріч добре вишколив Генза. Ми обмінялися поглядами. Згідно повернулися плечима і рушили в бік стайні. «Я Ланс, чи герцога Рема». Цього коня продано моєму герцогу. І не лише його. Двох яблукастих кобил і валаха. І ось папери. Коли ми поволі повернулися, чоловік з тілту простягнув сувій. Моє серце тьохнуло на вигляд краплі червоного воску з витиснутим на ній знаком оленя. Документ мав вигляд справжнього. Генс повільно взяв його. Скоса зіркнув на мене, і я став поруч із ним. Він трохи знав грамоту, але читання зазвичай було для нього важкою річчю. Баріч його підучував, проте грамота давалася йому нелегко. Я заглядав Гензові через плече, коли він розгорнув сувій і почав його читати. «Усе ясно», – сказав чоловік з тілту, – потягся по суві. «Може, я прочитаю його голос?» «Не клопочіться», – відповів я йому тим часом, як Генз згортав сувій. «Ясно, що написано, а що не написано. Це підписав принц Регал, але Кліф не його кінь. Він, кобилий валах...» Коні Оленячого замку. Лише король може їх продавати. Король в очікуванні веріті відсутній, Принц Регал його заступає. Я застережно поклав руку Гензові на плече. Король в очікуванні веріті справді відсутній, Але король Шрюд – ні. І королева в очікуванні Кетрікін – теж ні. Хтось із них мусить підписати документ на продаж коня за стайні Оленячого замку. Ланс забрав свій сувій і придивився до підпису. «Що ж, раз веріті немає, то мусить бути достатньо знаку принца Регала. Зрештою, усі знають, що старий король здебільшого не при собі. А Кетрікін? ну, вона не член сім'ї, отож, доки немає веріті, Регал є принцом», – гостро промовив я. «Сказати про нього щось менше було б зрадою, так само, як і сказати, що він є королем або королевою, якщо це не так». Я дав змогу йому допетрити, що це прихована загроза. Не звинуватив його безпосередньо у зраді, бо за це він мусив би померти. Навіть такий помпатичний осел, як Ланс, не заслуговував смерті лише за бездумне повторення того, про що його пан безсумнівно говорив у голос. Я дивився, як розширюються його очі. «Я не мав на увазі, і нічого не трапилося», – закінчив я замість нього. «Доки ви пам'ятаєте, що не можна купити коня в людини, якій він не належить, а це коні – оленячого замку, який є власністю короля?» Звичайно. Пробурмотів Ланс. Можливо, це не добрий папір, певен, що трапилась якась помилка. Я повернувся до свого пана. Розумне рішення. тихо промовив Генс, поруч зі мною переймаючи владу. Гаразд, ходімо, буркнув Ланс своєму хлопцеві і штовхнув його. Той спідлоба зиркнув на нас, йдучи за своїм господарем. Тяжко його звинувачувати. Ланц належав до тих, що мусять зірвати на комусь свій поганий настрій. Думаєш, вони повернуться? тихо спитав мене Генс. Або це, Боже, ж реголові доведеться віддати Рему гроші. Ми мовчки обдумали цього. Так, то що ж це я мушу зробити, якщо вони повернуться? Якщо лише з реголовим підписом – нічого. Якщо підпише король чи королева в очікуванні, мусиш дати йому коней. Одна з цих кобил – жеребна, – запротестував Генц. Баріч мав великі плани на лоша. Що він мені скаже, коли повернеться і виявить, що ці коні зникли? Ми завжди мусимо пам'ятати, що ці коні належать королю. Ніхто не стане тебе винуватити за те, що ти виконав законний наказ. Мені це не подобається, він неспокійно глянув на мене. Не думаю, що таке б сталося, якби барич досі був тут. А я думаю, що так сталося, Гензе. Не звинувачуй себе. Сумніваюся, щоб це було найгіршим, що ми побачимо до кінця зими. Але надішли мені звісточку, якщо вони повернуться. Він серйозно кивнув, і я пішов. Мені розхотілося йти у стайню. Не бажав простувати вздовж рядів загородок і гадати, скільки коней залишиться до кінця зими. Я повільно перетнув двір, тоді зайшов усередину і піднявся сходами до своєї кімнати. На майданчику між поверхами зупинився. Веріті? Нічого. Я міг відчувати його присутність у собі, він міг передати мені свою волю, а інколи навіть свої думки. Але як і досі, коли я намагався до нього дістатися, його не було. Це мене гнітило. Якби ж я міг надійно скілити, нічого б цього не трапилося. Зупинився, щоб як слід вилаяти Галена і все те, що він зі мною зробив. Я мав скіл, а він його з мене випалив і залишив мені хіба цю непередбачливу його форму. Але що ж Сирена? Або Джастін? Або будь-хто інший з групи? Чому Вереті не використовував їх, щоб тримати руку на пульсі подій і повідомляти про свою волю? Страх вповзав досередини і заповнював мене поштові птахи з Бернсу, сигнальні вогни, скілері у вежах. У всій лінії зв'язку в королівстві із королем здавалося, діяли геть не здало. А це ж вони зшивали шість герцогств єдина і робили нас королівством сильніше, ніж союз герцогів. Тепер, у ці тяжкі часи, вони нам були потрібні більше, ніж будь-коли. То чого ж вони підводили? Я закарбував собі це питання, щоб поставити його чейдові, і молився, щоб він як мого швидше мене викликав. Тепер це траплялося рідше, ніж досі, і я відчував, що не настільки втаємничений у його справи, як було колись. Що ж, хіба ж я не виключив з його з більшості частини мого життя? Можливо, те, що я відчував, було лише відображенням усіх тих секретів, які мав від нього. Можливо, це природна дистанція, що наростала між таємними вбивцями. Я дістався до дверей своєї кімнати саме тоді, як Розмирі вже втомилася стукати. «Я тобі потрібний?» – спитав її. Вона поважно присіла в реверансі. Наша пані королева в очікуванні Кетрікін бажає, щоб ви прибули до неї з першої ж нагоди. Тобто вже йти, ні? Я намагався викликати в неї усмішку. Ні. Вона насупила брови. Я ж сказала, за першої ж нагоди, сер. Це правильно? Цілковито. Хто так старанно працює з твоїми манерами? Вона тяжко зітхнула. Федверн. Федверн уже повернувся з літньої подорожі? Він повернувся вже два тижні тому, сер. «От бачиш, як мало я знаю. Коли знову його побачу, обов'язково скажу йому, як добре ти говориш». «Дякую вам, сер». Забувши про свою всю добропристойність, вона пострибала до сходів, а тоді я почув, як її легкі кроки каскадом камінців спадають униз. «Люба дитина. Я не сумнівався, що Федверн готує її до роботи посланця. Це було одним із його обов'язків, як писаря». Я ненадовго зайшов у свою кімнату, щоб вдягти свіжу сорочку, а потім спустився до покоїв в Кетрікін, постукав у двері, і розмірі відчинили їх. Тепер моя перша ж нагода, сказав її, і цього разу мене нагороджено ямочкою усмішки. Увійдіть, сер, я скажу моїй пані, що ви тут, сповістила вона мене, вказала мені крісло і зникла у внутрішньому покої. Ззовні я чув тихе бурмотіння жіночих голосів. Крізь прочинені двері помітив їх за їхніми роботами та щебетанням. Королева Кетрікін кивнула розмірі, а за тим пробачення у дам і пішла до мене. За мить Кетрікін постала переді мною. А вже наступної миті я не бачив нікого і нічого, крім неї. Блакить сукні підкреслювала блакиті її очей, світло пізньої осені, що пробивалося крізь засклені вікна, спалахувало на золоті її волосся. Я зрозумів, що витріщаюся на неї і опустив очі. Одразу ж встав і вклонився. Вона не чекала, доки я випростився. «Ти давно був у короля?» – спитала Кетрікін без вступних слів. «Не останніми днями, моя пані королева». «То я тобі пораджу зайти до нього цього вечора. Він мене тривожить». «Як вам завгодно, моя королева?» Я чекав. Напевно, вона не для того мене покликала, щоб це сказати. За хвильку вона зітхнула. «Фіце, я тут така самотня, як ніколи досі. Ти не міг би надзивати мене Кетрікін і хоч трішки вважати людиною». Раптова зміна інтонації вивела мене з рівноваги. Звичайно, відповів я, але на мій голос був надто офіційним. Небезпека, прошепотів Нічноокий. Небезпека? Як? Це не твоя пара, це пара вожака. Це було так, як торкнутися язиком болючого зуба. Знання мене вразило. Тут була небезпека, від якої слід захищатися. Це моя королева, а я не вереті, і вона не моя кохана. Хай як моє серце починало битися на її вид. Вона була моїм другом. Довела це в гірському королівстві. Вона давала мені розраду, як її дають одне одному друзі. «Я пішла побачитися з королем?» – сказала вона мені. Жестом попросила сісти і пересунула своє крісло від каміна до мене. Розмірі принесла свого стільчика, щоб сісти при ногах і трікін. Хоча в кімнаті ми були самі, королева притишила голос і похилилася до мене, говорячи. Я прямо його спитала, чому мене не покликали, коли приїхав гонець, але не встиг він іще почати відповідати, як з'явився Регал. Я б сказала, що прийшов поквапом, наче хтось побіг, аби йому доповісти, що я там, і він негайно ж усе покинув і прибув. Я серйозно кивнув головою. Не дав мені порозмовляти з королем, натомість наполіг, щоб розповісти мені все самому. Запевняв, що гінця привели просто до королівської кімнати і що він з ним зустрівся, коли прийшов відвідати батька. Послав хлопця відпочити, доки вони з батьком розмовляли. І разом вони вирішили, що нічого вже не можна зробити. Потім король Ширд послав його, щоб сповістити це хлопцеві та зібраним Нобілям, з'ясувавши заодно стан скарбниці. За словами Регала, «Ми на краю руїни, і слід рахувати кожне пені». Сказав мені, що Бернс мусить сам подбати про своїх людей. Коли ж я спитала, чи люди Бернсу не є народом шестих герцогств, відповів мені, що Бернс завжди тримався осторонь. Сказав, що нерозсудливо сподіватися, аби бак Старіху з так віддалена від нас на північ і такий тривалий час. Фіце, ти знаєш, що ближні острови вже здані піратам? Я схопився на ноги. Знаю, що це неправда, обурено вигукнув я. А Регл запевняє, що так, невблаганно продовжувала Кетрікін. Каже, наче перед своїм виїздом Вереті вирішив, що немає реальної надії втримувати їх у безпеці від пиратів. І тому він відкликав наш корабель Констанс. Каже, що Вереті скілив до Карада, члена групи на кораблі, наказавши повернути судно додому на ремонт. Цей корабель полагоджено одразу ж після жнив, послано стерегти узбережжя між Сілбеєм і Галесом, а також бути на поготові, якщо його викликатимуть ближні острови. Про це ж просив і капітан корабля, щоб мати більше часу на вправлення у мироплавстві в зимових водах. ні за, щоб не залишив цієї ділянки у без сторожі. Якщо пірати зведуть укріплення на ближніх островах, ми ніколи не матимемо спокою від них. Звідти вони можуть нас атакувати і взимку, і влітку. Регал вважає, що вони вже це зробили. Каже, що тепер єдина наша надія – домовитися з ними. Її блакитні очі пильно вдивлялися в моє обличчя. Я повільно осунувся майже безтямний. Невже все це може бути правдою? Як могло статися, щоб усе це, -це зуставалося прихованим від мене? Моє відчуття всередині мене, Веріті, відбивало мою розгубленість. Він теж нічого про це не знав. Не думаю, щоб король в очікуванні якось домовлявся з піратами, окрім як мечем. То це не є таємницею суто від мене, щоб я й не засмучувалася. Регал натякав, наче Веріті тримав ці речі в таємниці від мене, бо вони понад моє розуміння. Її голос тремтів. Гнів від того, що ближні острови можуть бути віддані на поталу піратам, пересилював особистий біль Кетрікін через те, що Вереті міг вважати її негідною своєї довіри. Мені так сильно хотілося взяти королеву обійми і розрадити, що аж пекло всередині. Міледі, хрипко промовив я, вислухайте цю правду з моїх вуст, наче від самого Веріті. Це все настільки ж фальшиве, наскільки ви правдиві. Я знайду дно цієї сітки брехні і розірву її наскрізь. Побачимо, що за риба випливе звідти. Я можу покладатися на те, що ти зробиш це тихо, Фіце. Міледі, ви одна з тих небагатьох, що знають обсяг мого вишколу в тихих справах. Вона серйозно кивнула. Ти ж розумієш, король не заперечував проти цього, але здавалося, він взагалі не стежив за тим, що каже Регал. Він був, наче дитина, яка слухає, про що розмовляють старші, кивав головою, але мало що розумів. Вона ніжно глянула на розмирі біля своїх ніг. Я теж піду побачитися з королем. Обіцяю, що матиму для вас відповідь, як то швидко. Перш ніж прибуде герцог Бернсу, застерігла вона мене, до того часу я повинна знати правду. Принаймні, цим йому зобов'язана. Ми матимемо для нього значно більше, моя пані королева, пообіцяв їй. Смарагди все, що ваговити тяжили у моїй кишені. Я знав, що вона за ними не шкодуватиме. Розділ двадцятий Невдачі. Упродовж років, коли червоні кораблі здійснювали наїзди, шість герцогств дуже натерпілися через жорстокість нападників. Тоді люди шестих герцогств навчилися ненавидіти мешканців зовнішніх островів, як ніколи досі. За часів їхніх дідів та батьків острів'яни були настільки ж купцями, наскільки і піратами. Наїзди влаштовували окремі кораблі. Такої піратської війни, як ця, ми не знали від днів короля Вайсдома, хоча піратські напади не були рідкісним явищем. Вони все ще були куди менш численними, ніж кораблі з зовнішніх островів, що прибували до наших берегів для торгівлі. крім зв'язки між нашими шляхетними родинами і кланами остров'ян відкрито визнавалися, і багато сімей мало рідню на зовнішніх островах. Але після брутального нападу, наслідком якого стало жахіття Форджа, усі дружні стосунки з остров'янами припинилися. Раніше завжди було так, що їхні кораблі частіше відвідували наші береги, ніж наші купці вдавалися до їхніх покритих кригою заток і каналів зі швидкими течіями. Тепер же торгівля цілковито припинилася. Тому за часів, коли ми страждали від червоних кораблів, наш народ нічого не знав про своїх кривняків із зовнішніх островів. Слово «остров'янин» стало синонімом пірата, а в нашій уяві всі кораблі остров'ян мали червоні корпуси. У ті небезпечні дні лише один чоловік, Чейд Фалстар Падуча Зоря, особистий радник короля Шрюда, зважився на подорож до зовнішніх островів. Ось що ми маємо з його записів. Кебел Ровбред, що означає «разовий хліб», був навіть з іменем невідомим у шести герцогствах, а на зовнішніх островах… Його імені не смілий прошепотіти. Незалежні мешканці розпорошених та відособлених селищ ніколи не давали клятви вірності жодному королю. Кебел Ровбред теж не був королем. Радше він був зловорожою силою, як морозний вітер, що покриває льодом та келаж. І через годину корабель перевертається і тоне в морі. Ті нечисленні люди, з якими я зустрічався, які не боялися говорити, розповіли, що Кебл заклав основи своєї влади, підпорядковуючи собі окремих піратів і розбійницькі кораблі. Прибравши їх до рук, він скерував свої зусилля на вербування найкращих навігаторів, найздібніших капітанів і найуміліших воїнів, які тільки могли запропонувати розпорошені селища. Ті, що відкинули його пропозицію, мусили дивитися, як їхні сім'ї ескалюють або перековують, як ми це називали. Самих відмовників заставляли живими, щоб вони як уміли справлялися з рештками свого розбитого життя. Більшість була змушена власними руками вбити перекованих родичів. Остров'яни мають суворі звичаї, якщо йдеться про обов'язок господаря дому тримати ладу сім'ї. Що більше поширювалися ці інциденти, то менше людей зважувалося опиратися пропозиціям Кебела Ровбреда. Дехто втік, їхні сім'ї та навіть далекі родичі заплатили ціну ескалю, інші вибрали самогубство, але й тоді їхні сім'ї нещадили. Такі приклади залишили небагато сміливців, що опиралися б ровбреду чи його кораблям, навіть тим, що сказали проти нього, хоч слово, загрожував ескаль. Хай які дрібні ті крихти знання, що я їх здобув за час цих відвидин, але й це вдалося з величезними труднощами. Також зібрав усілякі чутки, хоча вони були такими ж нечисленними, як чорні вівці в білій отарі. Я їх тут перелічу. Казано про білий корабель, корабель, що приходить до окремих душ. Але не для того, щоб їх забрати чи знищити, а щоб розділити. Також шепочуться про бліду жінку, якої боїться і поклоняється навіть Кебел Ровбред. Багато людей вважало причиною нещастя їхньої землі безпрецедентне насування крижаних китів, септолюдовиків. Завжди присутні у верхніх частинах вузьких острівних долин, тепер вони рухалися швидше, ніж будь-коли за пам'яті нинішніх живих людей. Швидко покривали невеликі ділянки орної землі, які мали острів'яни, і у спосіб, який ніхто не міг чи не хотів мені пояснити, спричиняли зміну води. Того ж вечора я пішов побачитися з королем. Не обійшлося без побоювань з мого боку. Напевно, він пам'ятає нашу останню розмову про Целеріті не гірше за мене. Я рішуче нагадав собі, що зважуюся на ці відвідини не з моїх особистих причин, а заради Кетрікін і Веріті. Волос відчинив мені неохоче. Король сидів у своєму кріслі поблизу каміна. Блазень біляє у задумливо дивився у вогонь. Коли я ввійшов, Шрюд підняв очі. Я відрекомендувався, і він тепло мене привітав, а тоді наказав сісти і розказати, як минув мій день. Я здивовано зиркнув на блазня. Він відповів мені гіркою посмішкою. Я сів на стілець навпроти блазня і чекав. Король Шрюд лагідно на мене подивився. «Ну що іначе? Ти мав добрий день. Розкажи мені про це. Я мав а, неспокійний день, мій королю. Справді, ну то випій чашку чаю. Він чудово заспокоює нерви. Блазню, налий моєму хлопцеві чашку чаю. Зайбки, мій королю, з вашого наказу зроблю це навіть більше хоче, ніж для вас самих. Блазень із несподіваним запалом зірвався на ноги. На крию вогню стояв і грівся товстопузий глиняний горщик із чаєм. Блазен налив із нього горнятко і подав мені, бажаючи пий, так само, як наш король, і ділитимеши з ним його душевний спокій. Я взяв горнятко з його руки підніс до губ, вдихнув пару, а тоді обережно крапнув на язик, щоб скуштувати на смак. Пахло тепло і пікантно, а по язику пішли приємні мурашки. Я не пив, а з усмішкою відставив горнятку. Пахне приємно, але хіба весела бурунька не викликає звикання? прямо спитав я в короля. Він теж усміхнувся. Не в такій малій дозі. Волос запевняв мене, що цей напій добрий для моїх нервів і для мого апетиту. «О, так, для апетиту. Він чудовий!» – втрутився Блазень. «Що більше його п'єш, то більше хочеш. Пий його швидше, Фіце. Безсумнівно, скоро матимеш компанію». Жестом схожим на замах крил метелика, Блазень показав на двері, точнісінько втумить, як вони розчинилися, впустивши регала. «Ах!» «Нові гості!» – вдоволено захохотів король Шут. «Це буде справді веселий вечір. Сідай, мій хлопче, сідай!» Фіц саме розповідав мені, що в нього був неспокійний день. То я запропонував йому горняткому чаю для заспокоєння. «Без сумніву це піде йому на користь», – війшливо погодився регал, Повернувся до мене з посмішкою. «Неспокійний день, Фіце?» «Клопіткий!» Спершу трапилося маленьке непорозуміння у стайні. Туди прийшов один із людей герцога Рема, запевняючи, що той купив чотирьох коней. Один із них – Клів. Ми використовуємо його як плідника для тяглових кобил. Я переконав його, що трапилася якась помилка, бо папери не були підписані королем. «Ха, це…» – король знову захихотів. «Грегал мусив знову їх мені принести». Я геть забув ті папери підписати, але тепер усе залагоджено, і я певен, що вже завтра коні вирушать до тілту. Герцог Хрем побачить, які це добрі коні. Він зробив розумну операцію. Ніколи не думав, що побачу, як ми розпродаємо нашу худобу Оленячого замку, – тихо сказав я, дивлячись на Регла. І я не думав. Та оскільки скарбниця спорожніла, мусимо вдаватися до суворих заходів. Він холоднокровно глянув на мене. Овець і решту худоби теж доведеться продати. Зрештою, нам і так бракує для них зерна на зиму. Краще продати їх зараз, ніж дивитися, як вони голодують узимку. Я був обурений. Чого ж ми раніше нічого не чули про цю нестачу? і Я не чув, щоб жнива були поганими. Часи скрутні, так, але ти нічого не чув, бо не слухав. Тим часом, як ти і мій брат купались у військовій славі, я мав справу з гаманцем, щоб платити за все. І цей гаманець майже порожній. Уже завтра мені доведеться сповістити людей, які працюють при нових кораблях, що їм треба буде або продовжувати трудитися з любові до справи, або кидати роботу. Більше немає грошей ані платити їм, ані купувати матеріали, потрібні для закінчення будівництва кораблів. Він завершив свою промову і відкинувся назад, розглядаючи мене. Вереті всередині мене кипів. Я подивився на короля Шрюда. «Це правда, мій король?» – спитав я. Король Шрюд здригнувся, глянув на мене і кілька разів кліпнув очима. «Я ж підписав ті папери, правда?» Мав здивований вигляд, і я зрозумів, що він подумки повернувся до давнішнього питання, бо взагалі не стежив за нашою розмовою. Блазень біля його ніг був незвично мовчазним. Я думав, що підписав ті папери, то принеси мені їх зараз. Зробимо це, а тоді продовжимо приємний вечір. А що зроблено із ситуацією в Бернці? Чи правда, що пірати зайняли частину ближніх островів? Ситуація в Бернці, промовив він, замовк і задумався. Відпив черговий ковток чаю. Із ситуацією в Бернці нічого не можна зробити, сумно сказав Регл, а тоді спокійно додав. Настав час Бернсові подбати проклопати Бернсу. Ми не можемо розгорити всі шість герцогств, щоб оборонити безплідну смугу узбережжя. Отож, пірати зайняли кілька скриженілих скель. Бажаю їм ними натішитися. Ми маємо власний народ, яким мусимо і займатися, і наші власні селища, які мусимо відбудовувати. Я даремно чекав, щоб король Ширт прокинувся і сказав слово на захист Бернсу. Коли ж він промовчав, я тихо спитав. Місто Феррі навряд чи є скрижанілою скелею. Принаймні, не було таким, доки не з'явилися червоні кораблі. І відколи ж це Бернс перестав бути частиною шести герцогств? Я дивився на шерюда, намагаючись змусити його глянути мені в очі. Мій королю, благаю вас, накажіть сирені прийти. Накажіть їй скілити доверіті, щоб ви разом могли порадитися про це. Реголові раптом обридла наша гравко та й мишку. «А відколи цей хлопець-псар зацікавився політикою?» – грубо запитав він мене. «Чи ти не розумієш, що король може вирішувати без дозволу короля в очікуванні? Чи ти ставиш під сумнів рішення свого короля, Фіцца? Ти настільки забув своє місце?» Я знаю, що Вереті зробив з тебе щось, наче улюблене домашнє звірятко, а може, й твої пригоди з сокирою вбили в тобі до голови надто високу думку про себе, але принц Вереті визнав за належне ганятися за химерами, а я залишився тут, щоб берегти шість герцог з найкраще як можу. Я був присутній при тому, як ви підтримали пропозицію короля в очікуванні Вереті про пошук старішин, зауважив я. Король Шрют, здається, провалився у черговий сон на яву, вдивлявся у вогонь. «Я і гадки не маю, чого ти там був», – спокійно продовжив Регл. «Як я вже зауважив, ти надто високо думаєш про себе. Ти іси за високим столом і дістаєш одяг завдяки великодушності короля. Та чогось віриш, наче це дає тобі привилеє, а не обов'язки. Я скажу тобі, Фіце, хто ти такий насправді?» Регал на хвилинку замовк. Мені здавалося, що він глянув на короля, перевіряючи, наскільки безпечно може говорити. «Ти?» Продовжив він притишеним голосом і солодким тоном менестреля. Ти покруч байстрюк принцика, що навіть не мав відваги далі бути королем в очікуванні, ти внук мертвої королеви, низьке походження якої цілком відповідало тій простачці, з которою влігся її старший син, щоб тебе сплодити. Ти взяв собі ім'я Фіц Чіверлі провісник, але досить тобі почухатися, щоб видряпити безіменного хлопця писаря. «Будь вдячний, що я не відсилаю тебе назад до стайні, а терплю, дозволивши тобі залишатися у твердині». Не знаю, що я відчував. Ніч на горчав гарчав, неїдкі риголові слова, і тим часом, як Веретів цю мить, був здатним до братовбивства. Я глянув на короля Шрюда. Він дримав обома руками своє горнятко солодкого чаю і дрімав, дивлячись у вогонь. Краєм ока я помітив блазня. У його очах був страх. Страх, якого я ніколи раніше не бачив. А він дивився не на Регала, а на мене. Раптом я зрозумів, що підвівся і стою над Регалом. Він дивився на мене, чекав. У його очах з'явився блиск страху, але також і сяйво тріумфу Все, що я мав зробити, це його вдарити, а тоді він зможе покликати варту. Це було б зрадою. Він би мене за це повісив. Я так напружився від люті, що відчував, як тканина моєї сорочки напинається на моїх плечах і грудях. Намагався видихнути, розслабити стиснуті в кулаки руки. Це зайняло якийсь час. «Тихо!» – сказав їм. «Тихо, або ж ви мене вб'єте!» Опанувавши свій голос, я заговорив. «Багато речей стали зрозумілими мені цього вечора», – спокійно промовив я. Тоді повернувся до короля Шрюда. «Мій владарю, королю, бажаю вам доброго вечора і прошу дозволу звільнити вас від моєї присутності». «Е-е-е...» «То ти мав неспокійний день, хлопче?» «Так, мій владарю», – тихо сказав я. Його глибокі очі вдивлялися в мене, доки я став перед ним, чекаючи звільнення. Я глянув і поринув у їхні глибини. Його там не було. Такого, як колись. Він здивовано на мене зиркнув і кілька разів кліпнув. «Добре. То, можливо, тобі краще відпочити, як і мені. Блазню». Блазню, чи наготоване моє ліжко? Розігрій його, жаровною, я так мерзну вночі цими днями». «Ха! Уночі цими днями! Маленький нонсенс для тебе, Блазню! Як ти сказав би це, щоб було правильно?» Блазень схопився на ноги і низько вклонився королю. «Я сказав би, що цими днями так само, як і цими ночами, віє холодом смерті, ваша величносте, холодом, від якого крутить кості. Від цього холода людина може померти. Я краще зігріюся, сховавшись у вашій тіні, ніж стоячи під жаром вашого сонця. Король шрют захихотів. Ти й сказав щось геть безглузде, блазню, але ти завжди так. Добраніч усім. І до ліжка, хлопці, обоє. Добраніч, добраніч. Я вислизнув тим часом, як Регал виголошував більш формальне побажання доброї ночі своєму батькові. Все, що я міг зробити, це пройти повзволися і не розбити його нахабної посмішки разом із бикою. Вийшовши в коридор, я поспішив до своєї кімнати. Подумав, що краще послухатися блазнової поради і сховатися в вчейде, ніж стояти під жаром королівського сина. Решту того вечора я провів сам у своїй кімнаті. Знав, що коли зовсім споночія, молі здивується, якщо я не постукаю в її двері. Але сьогодні ввечері у мене не вистачило на це мужності. Я не міг набратися енергії, щоб непомітно вийти з кімнати, скрадатися сходами, пробиратися коридорами весь час побоюючись, що хтось може вийти з Нинацька і застати мене там, де мені не дозволено бути. Колись я шукав тепла і ніжності молі та знаходив у них цілковитий спокій. Але більше цього не було. Тепер я боявся скрадання і неспокою наших зустрічей, а ще необхідності остерігатися, яка не закінчувалася навіть тоді, коли її двері зачинялися за мною. Бо зі мною був Веріті, і я завжди мусив пильнувати те, що відчував і думав з молі, аби не змішати його з тим, що ділив з Веріті. Я відклав сувій, який намагався прочитати. Яка користь зізнань про старішин? Веріті знайде, хай щоб він знайшов. Я горілиць упав на ліжко і вдивлявся у стелю. Попри тишу і нерухомість спокою в мені не було. Мені зв'язок із Веріті був як гачок у моєму тілі. Так мала би почуватися риба, що змагається з вудочкою. Моє пов'язання з нічним оком ховалося на глибшому, тоншому рівні. Але він теж завжди був там, його зелені очі сяяли в темному кутку моєї свідомості. Ці мої частини ніколи не спали, ніколи не відпочивали, ніколи не знали спокою, і це постійне напруження почало впливати на мене. Минали години, свічки текли, а вогонь пригас. Зміна повітря в кімнаті дала мені знати, що Чейд відчинив для мене свої безшумні двері. Я встав і пішов до нього. Але коли долав ті сходи з протягом, мій гнів наростав з кожним кроком. Це був не той гнів, який призводить до сварки та бійки між людьми. Це був гнів, породжений втомою, так само, як пригнобленням і образою. Гнів, що змушує людину все облишити і просто сказати, я більше не можу цього витримати. — Чого ти не можеш витримати? — спитав мене Чейд. Глянув знизу вгору... Бо саме схилився над якоюсь мікстурою, котру роздирав на своєму покритому плямами кам'яному столі. У його голосі була невдавана турбота це змусило мене справді зупинитися і глянути на свого співрозмовника. Високий, худий, старий убивця, покритий прослідками давніх шрамів, волосся йому майже повністю посивіло, мав на собі звичну сіру вовняну хламіду, всіяну плямами чи дрібними пропалами, наставленими під час роботи. Я спитав себе, скількох людей він убив для свого короля. Убив просто за знаком чи короля Шрюда. Убив без питань, просто через свою присягу. В всі ці смерті, він був лагідною людиною. Раптом у мене з'явилося питання. Питання, куди пильніше, ніж відповідь на його питання. «Чи спитав я. «Ти колись убивав людину для себе?» Він був здивованим. «Для себе самого?» Так. «Щоб урятувати своє життя?» «Так. Я мав на увазі не тоді, коли це в справі короля. Я мав на увазі убити людину, щоб зробити своє життя простішим». Він пирхнув. «Звичайно, що ні». Здивовано на мене глянув. «Чому ні?» – натискав я. Він подивився з недовірою. «Бо просто не йдеться про вбивство людей для зручності. Це недобре. Це зветься злочином, хлопче. Хіба що ти робиш це для свого короля?» «Хіба що ти робиш це для свого короля?» Легко погодився він. Чей де, Яка різниця? Чи робиш це для себе, чи для Шривда?» Він зітхнув і відсунув свою мікстуру. Обійшов кінець столу, сів на високому стільці. «Я пам'ятаю, що теж колись таке питав. Але в себе самого, бо коли мені було стільки років, як тобі тепер, мій наставник уже помер». Він твердо глянув мені в очі. «Усе зводиться до віри, хлопче». Чи віриш ти у свого короля? Якщо віриш, то і твій король мусить бути для тебе чимось більшим, ніж твоїм зведеним братом або дідом. Більшим, ніж старий добрий шрюд чи гідний і чесний веріті. Він мусить бути королем, серцем королівства, центром колеса. Якщо це так, і якщо ти маєш віру, що шість герцогств вартують, аби їх зберегти, що благо всього народу залежить від поширення королівського правосуддя, тоді добре. Тоді ти можеш убити для нього. Саме так. А ти колись убивав усипереч власному судженню? Цієї ночі в тебе надто багато питань, спокійно перестаріг він мене. Можливо, ти надто довго зоставив мене самого всіх обмірковувати. Коли ми майже щоночі зустрічалися, часто розмовляли, і я постійно був зайнятий то не думав так багато, а тепер думаю. Він повільно кивнув. Думати не завжди втішно. Завжди добре, але не завжди втішно. Так, я вбивав у суперіч власному судженню. Це, знову ж таки, зводилося до віри. Я мусив вірити, що люди, які віддали наказ, знали більше від мене і краще орієнтувалися у справах ширшого світу. Я довго мовчав. Чи трохи попустило? Заходь. Не стій там на протязі. Вип'ємо разом, поки лиху вина, а тоді я мушу з тобою порозмовляти про... Ти колись убивав тільки на підставі власного судження, для блага королівства. Кілька хвилин Чейд струбовано дивився на мене. Я не відводив очей. Зрештою він глянув на свої старі покриті паперовою шкірою руки, потер їх однободного торкаючись яскраво-червоних висипок. Я не маю суджень. Він зненацька подивився на мене. Ніколи не приймав цього тягаря і навіть не хотів його. Це не наше місце, хлопче. Присуди виносить король. «Я не хлопець», – зауважив я сам собі, дивуючись. «Я Фіц Чіверлі». «З наголосом на Фіц», – гостро відповів Чейт. «Ти не шлюбний син чоловіка, що не ступив кроку, аби стати королем. Він зрікся. І цим зреченням відмовився від винесення присудів. Ти не король, Фіце. Ти навіть не син істинного короля. Ми – таємні вбивці» то чого ж ми не поворохнемо пальцем тим часом, як істинного короля труять? Прямо спитав я. Я це бачу, ти це бачиш. Короля спокушають уживати трави, що крадуть його розум, і коли він не може ясно мислити, спокушають вживати ті, які роблять його ще безумнішим. Ми знаємо, хто безпосередньо це робить, і я підозрюю, що знаю істине перше джерело. А все-таки ми спостерігаємо, як він сохне і слабне. Чому? Де тут віра? Його слова протяли мене наче ножі. Я не знаю, де твоя віра. Просто думав, що, можливо, ти віриш у мене, що знаю про це більше, ніж ти, і що я вірний моєму королю. Тепер прийшла моя черга опустити очі. Замить я повільно перетнув кімнату і підійшов до шафки, де Чейд тримав вино і келихи. Зняв тацю, обережно налив два келихи із відкоркованої пляшки. Переніс тацю до маленького столика біля каміна. Сів на його приступках, як і робив це багато років, Замить підійшов мій учитель і зайняв своє місце у м'якому виставленому кріслі. Узяв келехи і відпив ковток. «Цей останній рік не був легким для жодного з нас. Ти рідко мене кличеш, а коли робиш це, у тебе повна таємниць». Я намагався приховати звинувачення у своєму голосі, але не зумів. Чейт коротко реготнив. «Ха, а ти в нас такий відвертий і спонтанний душа чоловік, якого це дратує?» Він знову засміявся, ігноруючи мій ображений погляд. Тоді ще раз пригубив вина і глянув на мене. У його темних очах усе ще танцювали смішливі чоловічки. «Не гнівайся на мене, хлопче», – сказав він мені. «Я не жду від тебе нічого, чого б ти не чекав від мене подвійно. бо більше, вважаю, що вчитель має певне право очікувати віри і довіри від свого учня». «Маєш право», – сказав я за кілька хвилин. І маєш рацію. У мене теж є свої таємниці, і я очікую, що ти віриш у їхню чесність. Але мої таємниці не зв'язують тебе так, як твої мене. Щоразу, відвідуючи покої короля, я бачу, що роблять з ним волосові куріння та зілля. Я хочу вбити волоса і повернути королю розум. А тоді хочу закінчити цю роботу. Я хочу виключити перше джерело отрути. То ти хочеш вбити мене? На мене наче вилили це холодної води то це від тебе походять отрути, які воле здає королю? Я був певний, що неправильно зрозумів. Він повільно кивнув головою. Деякі з них, ймовірно, саме ті, проти яких ти найбільше заперечуєш. Моє серце завмерло. Але Чейде, чому? Він глянув на мене, його губи сильно стиснулися. Замить роздулив уста і тихо сказав. «Таємниці короля належать лише королю». Вони не мої, щоб їх розкривати. Незалежно від моєї думки про те, збереже слухачі їх у безпеці чи ні. Але б коли ти скористався своїм розумом, як я тебе навчив, то знав би мої таємниці. Я їх від тебе не приховував, а з моїх таємниць ти міг би зробити багато власних висновків. Я відвернувся, щоб розворишити вогонь у каміння. Чи йде? Я такий втомлений, надто втомлений, щоб гратися в ці ігри. Ти не можеш просто мені це сказати? «А вже ж можу. Але це могло б суперечити обітниці, яку я дав моєму королю. Те, що я роблю, вже досить погане». «Ти ділиш волосину на четверо!» – сердито скрикнув я. «Можливо, але це моя волосина, і я маю право її ділити», – спокійно відповів він. Його цілковитий спокій довів мене до шаленства. Я різко струснув головою і вирішив трохи відкласти розв'язок цієї загадки. «Чого ти покликав мене цієї ночі?» Спитав я без жодної інтонації. За спокоєм у його очах на мить з'явилася тінь болю. Можливо, щоб просто тебе побачити. Можливо, застерегти тебе від чогось дурного і непоправного. Багато з того, що зараз відбувається, дуже тебе непокоїть. Я знаю, тому і запевняю, що мене воно теж непокоїть. Але тим часом мусимо триматися визначних для нас доріг. З вірою. Ти ж, напевне, віриш, що до весни верить і повернеться, і наведе всюди лад. Не знаю, неохоче зізнався я. Я був приголомшений, коли він вирішив у ту химерну подорож. Він мав залишитися тут і продовжувати свій первісний план, бо доки він повернеться, половину його королівства пустять із зтормами, а другу віддадуть піратам, судячи з того, як Регал взявся за справи. Чейд прямо на мене глянув. Його королівство все ще є королівством короля Шрюда, пам'ятаєш? Можливо, він вірить, що його батько збереже державу непорушною. Не думаю, що король Шрюд може навіть себе самого зберегти непорушним, Чейда. Ти бачив його останнім часом? Чейдові губи стислися у рівну лінію. Так, наче відкусив це слово. Я бачу його, коли ніхто інший не бачить. Кажу тобі, що він не дряхлий ідіот, яким ти, схоже, його вважаєш. Я поволі похитав головою. Якби ти бачив його сьогодні ввечері, Чейда, то поділяв би мою стурбованість. «А звідки така впевненість, що я цього не роблю?» – в мене Чейт. Мені не хотілося дратувати старого, але здавалося, хай, б я казав, усе йшло не так, тож змусив себе мовчати. Замість говорити, відпив ще ковток вина. Втупився у вогонь. «Чи поголос про ближні острови правдивий?» – спитав я нарешті. «Мій голос знову належав мені». Чейт зітхнув і потер очі пальцями. «Як і у всіх поголосах є в цьому зерно правди». Те, що пірати влаштували там базу, може бути правдивим. У нас немає певності, але безперечно ми їм ближніх островів не здавали. Як ти зауважив, якби вони захопили ближні острови, то нападали б на нашу узбережжя взимку і влітку. Принц Регал, схоже, вірить, що від них можна відкупитися. Що, можливо, ці острови і клаптик узбережжя Бернсу – саме те, чого вони насправді прагнуть. Я говорив про Регала з повагою, хоча для цього мені довелося докласти зусилля. «Багато людей сподіваються, що коли вони щось кажуть, то так воно і буде», – нейтральним тоном мовив Чейт. «Навіть ті, що мали б краще знати», – докинув він понору мови. «А ти, як думаєш, чого хочуть пірати?» – спитав я. Він глянув повз мене, задивився у вогонь. «Ось тут і загадка, чого хочуть пірати. Так працює наш розум, Фіце. Ми думаємо, що вони на нас нападають, бо чогось від нас хочуть». Але непевне, якби вони чогось хотіли, то вже б чого вимагали. Вони знають, якої шкоди нам завдають. Мусять знати, що ми принаймні обдумали їхні вимоги. Але вони нічого не вимагають. Просто продовжують наїзди. У їхніх діях нема сенсу. Закінчив я замість нього. Немає того, що ми вважаємо сенсом, поправив він мене. Але що, коли наше засадниче припущення є хибним? Я не зводив з нього очей. «А якщо вони не хочуть нічого, крім того, що вже мають? Народу з жертв, міст, щоб на них неїзджати, сіл, щоб їх палити, людей, щоб їх катувати, якщо це і вся їхня мета?» «Це безумство», – повільно сказав я. «Можливо, але що, коли це саме так?» «Тоді ніщо їх не стримає, крім цілковитого їхнього знищення». Він повільно кивнув. «Розвинь цю думку». У нас недостатньо кораблів, аби навіть затримати їх. Якусь хвилину я міркував. Найкраще, що ми можемо сподіватися, це щоб міфи про старішин виявилися правдивими, бо мені здається, що вони чи щось на них схоже, це єдина наша надія. Чейд знову кивнув. Саме так. Тепер ти бачиш, чому я підтримую виправу Веріті. Бо це наша єдина надія на виживання. Ми довго сиділи разом, мовчки вдивляючись вогонь. Коли я нарешті повернувся в ліжко, мене переслідував нічний кошмар. Увісні я бачив Вереті, На нього нападали, і він змагався за своє життя, тим часом, як я стояв і дивився. І не міг убити жодного з напасників, бо мій король не давав мені дозволу. Через 12 днів прибув герцог Бронді з Бернсу. Він їхав прибережною дорогою на чолі групи людей, достатньо численною, щоб справити враження, не створюючи при цьому відкритої загрози. Загін був настільки помпезним і настільки пишно урядженим, наскільки це могло собі дозволити його герцогство. Поруч із герцогом їхали його доньки, окрім найстаршої, яку він залишив удома, щоб вона зробила для Фері все, що тільки можна зробити. Більшу частину раннього пополудня я провів у стайні, а потім у Кардегарді, слухаючи розмови простіших членів його почту. Генс добре впорався, забезпечивши їхнім тваринам достатньо місця та догляду і, як завжди, в нашій кухні та казарми виявилися гостинними. Попри це люди з Бернсу вели тяжкі розмови. Відверто говорили про все побачене у фері і про те, як їхній заклик про допомогу залишено без відповіді. Наші солдати соромилися, бо мало що могли сказати на захист короля Шрюда. А коли солдат не може захищати того, що зробив його проводар, то мусить або погодитися з критикою, або ж знайти якусь іншу тему суперечки. Тож дійшло до кулачних боїв між приїжджами з Бернсу та людьми з гарнізону Оленячого замку. Це, щоправда, були окремі інциденти, а причини виявилися цілком тривіальними. Але з огляду на високий рівень дисципліни в Оленячому замку раніше такого не траплялося. Це зробило для мене помітнішим суміття у наших військах. Того вечора я старанно вдягнувся на гостину, не певний, кого там зустріну або кого зможу сподіватися. За день двічі бачив целеріті і щоразу вислизав, перш ніж вона мене помітила. Я очікував, що вона буде моєю сусідкою за столом, і боявся цього. Не той був час, щоб давати откоша комусь із Бернсу, та я не хотів її заохочувати, хоча й міг би не хвилюватися. Мене посаджено далеко внизу столу посеред дрібнішої шляхти та ще й наймолодших гостей. Я провів неприємний вечір у ролі новинки нижчого розбору. Кілька дівчат намагалися зі мною фліртувати, це стало для мене новим досвідом, і не сказати, щоб сподобалося. Я зрозумів, яким значним був наплив людей до Оленячого замку тієї зими. Більшість з них походили з внутрішніх герцогств і нюшили за рештками з регалової тарілки. Але ці молоді жінки виразно давали на здогад, що їх утішили б зальоти з будь-кого, бодай, і з найменшим політичним впливом. Через зусилля, необхідні, аби слідкувати за їхніми спробами дотепного піддражнювання та відповідати на рівні принаймні помірної чемності, я майже не міг придивитися до того, що відбувалося за високим столом. Був там король Шрюд, він сидів між королевою в очікуванні Кетрікін і принцем Регалом. Найближче до них сидів герцог Буронті зі своїми доньками Целеріті та Фейт Вірною. Решта місць при столі була заповнена реголовими улюбленцями. Серед них найбільш гідними уваги були герцог Рем і Стілту, його леді Пласід Спокійна та двоє їхніх синів. Також сидів там регалів кузен Лорд Брайт Жвавий. Юний спадкоємець герцога Ферроу був новою людиною при дворі. Я зі свого місця мало бачив і ще менше чув. Відчував, як через це лютує Веріті, але нічим не міг зарадити. Того вечора король мав вигляд більш утомленого, ніж приголомшеного, що я вважав добрим знаком. Кетрікін, яка сиділа з ним поруч, була майже безбарвною, крім двох рожевих плян на щуках. Їла мало і здавалося більш поважною і мовчазною, ніж зазвичай. Зате принц Регал був товариським і веселим, себто був таким із герцогом Ремом, леді Пласід та їхніми хлопцями. Не те, щоб він геть ігнорував герцога Бронді та його дочок, але веселий настрій принца виразно контрастував із настроєм гостей. Герцог Бронді був високим і кремезним чоловіком, дужим і м'язистим, незважаючи на літній вік. Пас масивого волосся в його чорному вояцькому хвості, так само, як і брак кількох пальців на руках, були слідками давніх битв і ран. У герцога сиділи дві його доньки – жінки з очима кольору індиго, високі вилиці яких дісталися їм від предків покійної герцогині, що походила з ближніх островів. Фейт і Целеріті мали короткострижене гладеньке волосся за північною модою. Їхні швидкі рухи, те, як вони повертали голови, оглядаючи всіх за столом, нагадували мені яструбів на зап'ясті. Це не була делікатна шляхта внутрішніх герцог, з якою мав справу Регал. Народ Бернсу зберіг найбільше вояцьких рис з усіх шести герцогств. Регал грався з вогнем, легковажачи їхню скорботу. Я знав, що вони не збиралися розмовляти за столом про піратів, але його святковий тон повністю суперечив їхній місії. Я міркував, чи знає він, як сильно їх образив. Кетрікін, очевидно, розуміла це. Я не раз бачив, як вона зціплює зуби або опускає очі при черговому регаловому жарті. Пив він теж надмірно, і це почало проявлятися в екстравагантній жестикуляції та гучному сміхові. Мені страшенно хотілося почути, чим же його так смішать власні слова. Убід тягнувся і тягнувся, і кінця йому не було. Целеріті швидко помітила мене за столом. Після того, як це сталося, мені тяжко було уникнути цікавих поглядів, які вона кидала в мій бік. Коли наші очі вперше зустрілися, я чемно її уклонився. Схоже, її здивували місце, на якому я сидів. Я не посмів проігнорувати жодного її погляду. Регал достатньо їх образив, щоб ще й я зневажив доньку Берцу. Відчував, що балансую на канаті. Тож я був вдячний, коли король Ширюд підвівся, а королева Кетрікін наполягла, щоб узяти його під руку і допомогти вийти з кімнати. Регал попияцьки насупився, побачивши, що банкет так швидко закінчується, але не намагався умовити герцога Бронді та його дочок залишитися за столом. Вони досить холодно вибачилися і вийшли одразу ж після Шарюда. Я ж послався на головний біль і проміняв своє смішливе товариство на самотність власної кімнати. Відчинивши двері і зайшовши до своєї спальні, почувся найбезсилішою істотою твердині. Справжнісінький безіменний псар. «Бачиш, що банкет цілковито тебе зачарував?» – зауважив блазен. Я зітхнув. Не питав, як він сюди дістався. Нема сенсу ставити питання, на які не буде відповіді. Він сидів край мого каміна, силует на тлі хилитливих пламінчиків маленького вогню, який він там розпалив. Був якось особливо тихим. Ні дзвоників, ні жартівливих словесних викрутасів. «Бенкет був нестерпним», – сказав я йому. Не став клопотатися свічниками. Мій головний біль не був цілковитою вигадкою. Я сів на край ліжка, тоді зітхнувши ліг горілиць. Не знаю, на що сходить Оленічий замок і що я можу з цим зробити. Можливо, досить того, що ти вже зробив? Ризикнув Блазень. Останнім часом я не зробив нічого гідного уваги. Поінформував я його. Якщо не брати до уваги, здобуття знання, коли слід припиняти розмову з Реглом. Ах, це вміння, яке ми всі опановуємо. Похмуро погодився він. Підтягнув коліна до підборіддя, сперся на них руками. Глибоко вдихнув. Ти не маєш жодних новин, якими хотів би поділитися з блазнем. Блазнем, який ніколи нічого не розголосить. Немає жодних новин, якими би я міг з тобою поділитися, і яких би ти ще не знав, та ще й схоже раніше за мене. Темрява кімнати заспокоювала. Мій головний біль полегшив. Ах, він делікатно промовчив. То, можливо, я щось запитаю, а ти можеш відповідати або ні, як забажаєш? Заощать дихання і питай. Я знаю, що ти запитаєш. З моїм дозволом чи без нього? Справді, ти маєш рацію. Ну от, питання. Ах, я сам дивуюсь собі і рум'янюся. Фіці-чіверлі, бастарди. Чи не змайстрував ти свого власного бастарда? Я поволі сів на ліжку і глянув на нього. Він не вирухнувся і не здригнувся. Що ти в мене питав? Тихо зажадав я. Тепер він говорив тихо, майже вибачаючись. Я мушу знати... «Чи Моллі носить твою дитину?» Я скочив з ліжка, вхопив за горло і поставив його на ноги. Змахнувся кулаком, а тоді зупинився, вражений тим, що побачив на його обличчі при світлі вогню. «Давай!» – спокійно сказав він. «На тлі давніх сенсів нові не дуже помітні. Я можу уникати людських поглядів кілька зайвих днів». Я відвів руку. Дивно, але вчинок, на який я вже майже був замірився, видався мені таким огидним, коли виявив, що хтось уже це зробив. Тільки но ну, я його відпустив, як він відвернувся від мене, наче соромлячись свого безбарного опухлого обличчя. Можливо, блідість його шкіри і тендітність статури робили це все для мене ще жахливішим, так ніби хтось завдав побоїв дитині. Я став навколішки біля каміна і почав підкладати до вогню. Ти ще не досить надивився? З кривою посмішкою спитав блазен. Попереджаю, що при сильнішому світлі воно кращим не стане. Сядь на моїй одежній скрині і зніми сорочку, шорстко сказав я. Він не ворухнувся. Я проігнорував це. У мене був маленький чайник з водою, я поставив його на вогонь. Запалив кілька свічок у канделябрі, розмістивши його на столі, а тоді вийняв свою маленьку скриньку із зіллям. У кімнаті я тримав небагато. Шкодував, що не маю під рукою повнісінької скрині баріча, проте був певний, що коли б я так вийшов до стайні, блазень зник би до мого повернення. Але те, що я зберігав у кімнаті, переважно зцілювало сенці, порізи та інші ушкодження, на які наражала мене моя друга професія. Воно допоможе. Коли вода нагрілася, я налив її трохи до своєї умивальної миски і додав ще жменю зілля, розтираючи його долонями. Знайшов у скрині з одягом стару вже замалу сорочку і розірвав її на шматки. «Вийде на світло!» – я надав цьому наказу прохальної інтонації. Замить він це зробив, але рухався невпевнено і сором'язливо. Я зиркнув на нього, тоді взяв його за плечі і посадив на скринці. «Що з тобою сталося?» – спитав я, вражений його потовченим обличчям. Губи розбиті і опухлі, а одне око запливло так, що майже не розплющувалося. Я ходив оленячим замком, питаючи злостивих осіб, чи не сплодили вони бува останнім часом бастарда. Його єдине здорове око зустрілося з моїм гнівним поглядом. Бійлок зайшов кров'ю. Я зрозумів, що не може ні сердитися на нього, ні сміятися з нього. Ти мав би достатньо знати медицину, щоб краще подбати про це. Зараз сиди тихо. Я зробив із гінчірки компрес і делікатно, але рішуче приклав йому до обличчя. За хвилину він розслабився. Я витер трохи засохлої крові, і її було небагато, бо він, очевидно, обмив побите обличчя, але деякі садна все ще кровоточили. Я провів пальцями по лініях його щелепи і довкола очниць. Принаймні, кості всі цілі. «Хто це так з тобою?» – спитав я його. «Я заходив у кілька дверей, або ж в ті самі кілька разів. Це залежить від того, про які двері ти питаєш». Як на людину з розбитими губами, він говорив доволі жваво. «Це було серйозне питання», – сказав я йому. «Моє теж». Я знову гнівно глянув на нього, і він опустив очі. Ми кілька хвилин мовчали, а я тим часом шукав горщик із мазю, яку Баріч дав мені від порізів і подряпин. «Я справді хотів би знати відповідь», – нагадав я йому, знявши покришку з горщика. Знайомий різкий запах ударив мені в ніздрі, і я раптово несамовита затужив за Барічем. «Я теж». Злегка здригнувся від мого дотику, коли я накладав мазь. Я знав, що вона пече, але знав, що вона й гоїть. «Чого ти поставив мені те питання?» – зажадав я нарешті. Він не хвилину задумався. «Бо легше спитати тебе, ніж допитуватися у Кетрікін, чи носить вона дитину Веріті. Наскільки я можу судити, Регал осипає своїми ласками лише себе самого, тому не входить до рахунку. Отож, батьком можеш бути або ти, або Веріті». Я дивився на нього, нічого не розуміючи. Він сумно струснув головою. «Невже ти нічого не відчуваєш?» – майже пошепки спитав він. Драматично глянув вдалину. «Пересування сил, здригання тіней, раптом іде хвилями поверхня можливостей, перепорядкування майбутніх заодно за розмноженими призначень. Усі шляхи розходяться знову і знову». Він глянув на мене. Я усміхнувся, думаючи, що він жартує, але його губи були суворими. Я спадкоємець династії провісників?» – тихо промовив він. «Я в цьому впевнений». Вам колись траплялося пропустити сходинку в темряві? Раптове відчуття балансування на краю і непевність, як глибоко можеш упасти? «У мене немає ніякої дитини», – аж надто твердо сказав я. Блазень відповів мені скептичним поглядом одного ока. «Ах!» промовив він з удаваною сердечністю. Звичайно, ні. Отже, це мусить бути Кетрікін? Мусить, погодився я, але серце в мені захололо. Якби Кетрікін була вагітною, вона б не мала жодної причини це приховувати. А Молі мала, і я не бачив її вже кілька ночей. Можливо, у неї були новини для мене. Я зненацька почув, як голова мені йде обертом, але змусив себе глибоко вдихнути і заспокоїтися. «Здіймай сорочку», – сказав я блазнові. Оглянемо твої груди. Я їх бачив, дякую, і запевняю тебе, що все гаразд. Думаю, що, накинувши мені мішок на голову, вони так позначили мішень. Як найсумлінніше намагалася ніде більше не вдаряти. Брутальність того, що йому заподіяло, змусила мене мовчати. Хто? Спромігся я сказати. З мішком на голові? Та оближ. Ти б щось побачив крізь мішок? Ні, але ти мусиш змати підозри. Він похитав головою, наче не вірячи, що я настільки дурний. Якщо ти не знаєш, які це підозри, то це в тебе мішок на голові. Дозволь мені зробити в ньому маленьку дірку. Ми знаємо, що ти дуриш короля, що ти шпигуєш для веріті-претендента, не посилай йому більше звісток, бо як пошлеш, то ми про це довідаємось. Він обернувся і втупився у вогонь, постукуючи п'ятами. Тук, тук, тук, по моїй скрині з одягом. «Веріті-претендент?» – обурено спитав я. «Це не мої слова, їхні?» – підкреслив він. Я переборов свій гнів і спробував подумати. «Чому б вони мали підозрювати, що ти шпигуєш для веріті? Ти посилав йому звістки?» «Я маю короля», – тихо сказав блазень, «Хоча він не завжди пам'ятає, що є моїм королем, а ти мусиш дбати про свого короля, і я певний, що дбаєш». «Що ти робитимеш?» «Що і завжди? А що я ще можу?» Не можу перестати робити того, що вони мені заборонили, бо ніколи не починав». По спині мені поповзли мурашки впевненості. «А якщо вони знову почнуть діяти?» Він невесело засміявся. «Нема сенсу цим перейматися, бо я однаково не можу цьому запобігти. Це не значить, що я цього прагну. Оце, – він легенько вказав на своє обличчя, – загоїться. А те, що вони зробили з моєю кімнатою, – ні. Доведеться тижнями прибирати цей бездат». Хоч як він намагався подати це як тривіальну річ, мене охопило страхітливе почуття порожнечі. Я лише раз був у кімнаті блазня. Довго тоді підіймався закинутими сходами крізь пили сміття, які збиралися там руками, до кімнати, що виглядала, з надбалюстради і ховала в собі чудесний сад. Я подумав про яскравих рибок, які плавали в товстопузих горщиках, про мохові сади в посудинах, про маленьке керамічне немовля, так дбайливо вкладене в колиску. Заплющив очі, а він палку додав. Були дуже ретельні, нічого не пропустили. От я дурень. Думав, наче на світі існує щось таке, як безпечне місце. Я не міг на нього глянути. Якщо не зважати на його язичок, він був цілковито беззахисним і мав єдине прагнення – служити своєму королю. Та врятувати світ. Але хтось розбив його світ. Ще гірше, подумав я, що побої, які йому дісталися, були відплатою за зроблене мною. Я міг би допомогти тобі все прибрати тихо запропонував я. Блазен двічі швидко і сильно похитав головою. «Думаю, що ні», – сказав він. Потім додав уже звичайним голосом. «Не вражайся». Я не образився. Я зав'язав у вузлик очисне зілля, горщик мазі і решту шмаття з моєї сорочки. Він зістрибнув зі скрині, коли я вручив йому вузлик, то серйозно його прийняв. Перейшов до дверей. Рухався сковано, попри твердження, що йому пошкодило лише обличчя. Перед дверима він обернувся. «Якщо знатимеш, непевне, скажеш мені?» – зробив значущу паузу. «Зрештою, якщо вони таке зробили з королівським блазнем, то що можуть зробити з жінкою, яка носить спадкоямця короля в очікуванні?» «Вони не посміють», – люто сказав я. Він зневажливо пирхнув. «Та ну, я вже й не знаю, що вони посміють, а чого не посміють, фійце-чіверлі». «Та й ти не знаєш. На твоєму місці я знайшов би кращий спосіб зачиняти свої двері, хіба що теж хочеш опинитися з мішком на голові». На його обличчі з'явилася посмішка, що не була навіть тіню його звичайного глузливого вишеру, і він вислизнув крізь двері. Я зачинив їх на засу, сперся на них спиною і зитхнув. «Усі інші вважають, що це дуже добре верити», – сказав я до безмовної кімнати. Але я собі гадаю, що тепер вам слід обернутися і їхати додому. Насувається щось гірше за червоні кораблі. І я чогось сумніваюся, щоб не особливо допомогли нам у змаганні з цими загрозами. Я чекав, сподіваючись, що почув від нього якесь підтвердження чи згоду. Не було нічого. У мені вирувало розчарування. Я рідко повністю усвідомлював його присутність і ніколи не був певним, чи відчуває він думки, які я хотів би йому переслати. Знову і знову задумався, чому Веріті не пересилає своїх розпоряджень сирені. Усе літо він скілив їй про червоні кораблі, то чому ж тепер мовчав? Чи, можливо, він і далі їй скілив, а вона це приховувала? Або, можливо, передавала ці повідомлення лише Регалу? Я обмірковував це. Можливо, синці на обличчі блазня відображали Регалове роздратування тим, що, як виявилося, Веріті знає про чимало подій, які сталися за його відсутності. Можна було хіба здогадуватися, чого він визнав винуватим саме Блазня. Можливо, просто вибрав його, щоб зірвати на ньому злість? Блазень ніколи не минав нагоди шпигнути Регала. Або когось іншого. Пізніше того ж вечора я пішов до молі, то був небезпечний час. бо твердиня аж гула від новоприбулих людей та їхніх слуг. Але мої підозри не дозволили мені залишитися в себе. Коли я постукав до молі, вона спитала мене крізь двері. «Хто це?» «Це я». Недовірливо відповів я. Ніколи досі вона так не питала. О! відповіла вона і відчинила двері. Я прослизнув усередину і зачинив їх за собою на засув, а Молі тим часом підійшла до вогнища. Стала біля нього навколішки і без жодної потреби підкинула дров. Була вбрана в синю сукню служниці, а її волосся все ще було зав'язане у вузол. Кожна лінія її тіла попереджала, що в мене будуть чергові клопоти. Мені шкода, що останнім часом я рідко тут бував. Мені теж, коротко відповіла Моля. Вона не надто полегшила мені можливість відвертої розмови. Сталося багато подій, через них я був надто зайнятий. Чим зайнятий? Я зітхнув. Уже знав, куди йде ця розмова. Справами, про які я не можу з тобою розмовляти. Звичайно. Попри зовнішній спокій та холод у її голосі, я знав, що всередині вона кипить від люті. Найменше неправильне слово спричинить вибух», так само, як і мовчання. Тож можна питати відверто. Це мало що змінить. Молі, причина, через яку я прийшов цього вечора... О, я знала, що потрібна якась особлива причина, аби ти врешті забіг сюди. Єдине, що мене справді дивує, це я сама. Чого я тут? Чого я щодня після служби приходжу до своєї кімнати і чекаю, бо раптом з'явишся ти? Я могла би зайнятися чимось іншим». Тепер тут сила мене стреляв ви лялькових вистав. Принц Регал про це дбає. Я могла б сидіти біля якогось із менших каменів серед інших слуг і втішатися їхнім товариством, а натомість нудьгую тут сама. Бо ж могла б трохи попрацювати. Кухарка дозволила мені користатися кухнею, коли там вільно. У мене є гноти, зілля і лій. Я мала б їх зужити, доки зілля при повній силі. Та ні. Я сиджу тут, угорі, без жодного шансу, що ти мене згадаєш і зволиш провести зі мною кілька хвилин. Я стояв, мов скеля, об яку билися хвилі її слів. Нічого іншого я не міг зробити. Усе, що вона казала, було правдою. Доки вона віддихувалася, я втупився у свої ноги. Коли ж вона заговорила знову, гнів зник з її голосу, а йому на зміну прийшло ще гірше. Мука і втома. «Фіце, це надто тяжко. Щоразу, коли я думаю, що вже змірилася, то повертаю за і знову на щось сподіваюся. Але ж для нас ніколи нічого не буде, правда?» Ніколи не буде часу, що належить тільки нам, ніколи не буде місця, яке було б лише нашим. Вона замовкла, глянула вниз, покусуючи нижню губу. Коли заговорила знову, її голос тремтів. Я бачила це Леріті. Вона вродлива. Я навіть знайшла привід, щоб з нею порозмовляти, спитала, чи їй не потрібно більше свічок для її кімнати. Вона відповіла несміливо, але чемно. Навіть подякувала мені за турботу, хоча тут рідко хто дякує слугам. Вона, Вона мила. Справжня леді, О, тобі ніколи не дозволять зі мною побратися. З якого б це диво ти захотів побратися зі служницею? Ти для мене не служниця, тихо промовив я. Я ніколи так про тебе не думаю. То хто ж тоді? Я не твоя дружина. Так само тихо відповіла вона. У моєму серці так, вистогнав я. Це була жалюгідна розрада. Я здивувався, що молі цим удовольнилася і притислася чолом до мого плеча. Ніжно, потримавши її так кілька хвилин, притягнув для тепліших обіймів. Коли вона пригорнулася до мене, я тихо сказав у її волосся. «Я маю про щось тебе спитати». «Про що? Чи ти не вагітна? «Що?» Вона відсунулася від мене, щоб глянути мені в обличчя. «Ти носиш мою дитину?» «Я? Ні. Ні, я, ні». Пауза. «А чого ти про це питаєш?» Просто так спало на думку і все. Я мав на увазі... Я знаю, що ти мав на увазі. Коли б ми були подружжям, а я б досі не завагітніла, сусіди кивали б над нами головами. Справді, я ніколи раніше про це не думав. Знав, що дехто міркує чи Трікін не безплідна, бо вона не зачала після більш ніж року подружнього життя, але питання про її безплідність мало загальнодержавне значення. Я ніколи не думав про сусідів, що стежать за молодятами. Звичайно, мені б вже запропонували рецепт чаю від щиєсь матері, або ж погорошок із Кабанячого ікла, який треба пити з Елем увечері. Що правда? Я притяг її ближче дурнувати, щирячись. Mm -hmm. Вона теж усміхнулася у відповідь. Усмішка повільно танула. Так само правда, тихо сказала вона, що є й інші трави, і я їх приймаю, аби мати певність, що не завагітнію. Я й забув, що того дня пейшенс мене вилаяла. Я чув, що деякі такі трави можуть викликати в жінки хворобу, якщо вона питиме їх надто довго. Я знаю, що роблю, – рівним голосом сказала вона. Крім того, яка ж у нас альтернатива? додала вона вже не так упевнено. Катастрофа, – визнав я. Вона кивнула головою. Піце, якби я цього вечора сказала, якби я була вагітною, що б ти зробив? Не знаю, я про це не думав. «То подумай зараз», – попрохала вона. Я повільно заговорив. «Думаю, що я знайшов би для тебе місце десь якесь... Я пішов би до Чейда, я пішов би до Баріча, я благав би допомогти. Внутрішньо я похолов на думку про це. Безпечне місце здаля від Оленячого замку. Можливо, вгору по річці я приїздив би до тебе, коли зміг. Якось би дбав про тебе». Інакше, кажучи, ти би нас позбувся. Мене і нашої, моєї дитини. Ні, я зробив би все для твоєї безпеки, залишив би тебе в місці, де ніхто не завдав би тобі сорому і не глузував, що ти самотня, маєш дитину. А коли б я міг, то приїжджав би до тебе та нашої дитини. А ти ніколи не думав, що міг би поїхати з нами. Що ми з тобою можемо покинути Оленічий замок і вже зараз рушити вгору річкою. Я не можу покинути Оленічий замок. І пояснював це тобі, як тільки вмів. Я знаю, що пояснював. І намагалася зрозуміти, але однаково не розумію. Робота, яку я виконую для короля, така, що перестань нею займатися. Нехай її робить хтось інший. Ходімо звідси разом зі мною, щоб жити власним життям. Я не можу. Це не так просто. Мені не дозволять так просто піти. Ми якимось способом відступили одне від одного. Тепер вона схрестила руки на грудях. Веріті виїхав. Майже ніхто не вірить, що він повернеться. Король Ширюди з кожним днем слабний, а Регал готується успадкувати престол. Якщо почуття Регала до тебе хоч наполовину такі, як ти кажеш, то чому на небо і землю ти хотів би залишитися під його правлінням? І чого б він хотів тебе тут тримати? Фіце, невже ти не бачиш, що все розлітається над Руски? Ближні острови та Фері – це лише початок. Пірати на цьому не зупиняться. Тим більше причин мені тут залишатися щоб працювати і, можливо, боротися за наш народ. «Одна людина їх не стримає», – зауважила Моля. «Навіть така вперта, як ти. Чого б тобі не відкинути цю впертість і не боротися за нас? Чого б нам не втекти у верхіві ріки, у глибину суходолу, як мога далі від піратів, до нашого власного життя? Чого б ми мали відкинути це для безнадійної справи?» Я не міг повірити тому, що почув від неї. Коли б я це сказав, це було б зрадою. А вона це казала як звичайнісіньку на світі річ наче вона і наша все ще не дитина були важливішими, ніж король і всі шість герцогств у купі. Так я й сказав. «Що ж», – відповіла вона, прямо дивлячись на мене, – «так і є, для мене. Якби ти був моїм чоловіком, а я б мала нашу дитину, це було б для мене найважливішим, важливішим за решту світу». І що ж я мов на це сказати? Я вдався до правди, знаючи, що вона її не вдовольнить. Ти була б для мене так само важлива. Ти і зараз для мене так само важлива. Ось тому я і повинен залишитися. Бо щось важливе, це не те, чим стикаєшся і ховаєшся. Це те, за що ти стоїш і що ти захищаєш. Захищаєш? його голос піднявся і зірвався. Коли ти зрозумієш, що ми не маємо сил захиститися. Я знаю. Я стояла між пиратами та дітьми мого роду і ледве вижила. Коли ти таке зробиш, тоді порозмовляй зі мною про захист. Я мовчав. Не тільки тому, що її слова мене вразили. Вразили і глибоко. Але вона повернула мене до спогадів, коли я тримав на колінах дівчинку, дивлячись на кров, що спливала по її захоловому плечі. Я не міг витримати думки, що коли-небудь доведеться робити це знову. Але втекти було неможливо. Нікуди тікати, Моллі. Або стоїмо тут і боремося, або гинемо, коли боротьба нас наздоганяє. Справді? Холодно спитала вона. «А не йдеться лише про те, щоб поставити свою вірність королю понад усе, що ми маємо?» Я не міг глянути її в очі. Вона пирхнула. «Ти такий як Баріч. Навіть не знаєш, як ти на нього схожий». «Як Баріч?» Я був украй здивований, що вона взагалі це сказала, не кажучи вже про те, що вона промовила це як звинувачення. «Так», – рішуче підтвердила вона. «Бо я вірний своєму королю?» Я все ще хапався за соломинку. Ні, бо ставиш свого короля понад свою жінку, чи свою любов, чи своє власне життя. Я не знаю, про що ти. От бачиш, ти справді не знаєш, а поводишся так, наче знаєш усі великі речі і таємниці, і все важливе, що будь-коли трапилося, то скажи мені, чого Пейшенс ненавидить барича. Тепер я вже геть отетарів. Згадки не мав, як це стосується моєї власної неправильності, але я знав, що Моля вбачає тут якийсь зв'язок. Я обережно пропустив. Вона звинувачує його через мене? Думає, що Баріч звів Чиверлі на злу дорогу і так дійшло до мого зачаття? А як же? Сам бачиш, який із тебе ідіот. Зовсім не так. Лейсі розказала мені одного вечора. Ми трохи перебрали бузинового вина, і я розповіла про тебе, а вона про Баріча і Пейшенс. Ти ідіоти! Пейшенс спершу кохала Баріча. Але він відмовився. Сказав, що кохає її, але не може з нею побратися, навіть якби її батько під її натиском дав дозвіл на шлюб. Він уже заприсягнувся віддати життя і меч своєму панові і не вважав, що зможе бути вірним їм обом. Ох, казав, що хотів би бути вільним і з нею побиратися, і що хотів би не давати тієї клятви, перш ніж з нею зустрітися. Та все-таки повторив, що не може з нею одружитися. Плів якусь незенітницю про одного коня і два сідла. Та вона наказала йому, забирайся геть, іди за своїм паном, якщо він для тебе важливіший за мене. Так він і зробив. А ти б так само зробив, якби я наказала тобі, що мусиш вибирати. На її щоках з'явилися дві яскраві плями. Вона різко підняла голову і відвернулася від мене то от що за зв'язок з моєю провиною. Але тут голова мені пішла обертом, коли шматочки розповідей та коментарів раптом почали складатися докупи. Барільчева розповідь про першу зустріч із Пейшенс, про те, як вона сиділа на яблуні і наказала йому вийняти скапку з її ноги. Навряд чи жінка попросила б про таке слугу свого чоловіка. А от молода дівчина може попросити про таке юнака, що впав їй в око. Його реакція того вечора, коли я розмовляв із ним про Моллі та Пейшенс і повторив йому слова «Пейшенс» про коня та сідла. «А Чіверлі щось про це знав?» – спитав я. Моллі обернулася і глянула на мене. Очевидічки, не цього питання вона сподівалася, але не могла протистояти спокусі докінчити історію. Ні, спершу не знав. Коли Пейшенс тільки но з ним познайомилася, то й гадки не мала, що це він, господар Баріча. Баріч ніколи не казав їй, якому панові присягав, і спершу Пейшенс не хотіла мати нічого спільного з Чіверлі. Її серце все ще належало Барічу, розумієш, але Чіверлі був упертим. З того, що мені казала Лейсі, зрозуміло, він кохав її до нестями. Здобув її серце, і лише після того, як вона сказала так і вийшла за нього, довідалася, що він господар Баріча. І то лише тому, що Чіверлі вислав Баріча доставити їй особливого коня. Я раптом згадав, як Баріч у стайні дивиться на верхового коня Пейшенс і каже, я його вишколював. Я подумав, чи об'їжджаючи Шовкового, він знав, що це має бути подарунком для дівчини, яку він кохав, від чоловіка, за якого вона виходить заміж. Закладуся, що так і було. Я завжди думав, що зневага Пейшенс до баріча була чимось на кшталт ревнощів, бо він так багато значив для чіверлі. А тепер склався ще більш дивний трикутник. І нескінченно болючіший. Я заплющив очі і похитав головою над несправедливістю світу. «Ніщо не є простим і добрим», – сказав я собі. «Завжди є десь гірка шкуринка кисла насіненка». «Так», – зненацько здалося, що гнів Молі розвіявся. Вона сіла на краю ліжка, а коли я підійшов і сів біля неї, то не відштовхнула. Взяв її за руку і так тримав. Тисячі думок юрмилися у мене в голові. Як Пейшенс ненавиділа Барічеве п'ятство, як Баріч згадував її собачку, яку вона завжди носила в кошечку, як він завжди дбав про свій вигляд та поведінку. Те, що ти не бачиш жінки, не означає, що вона тебе не бачить. О, Барічу... Зайвий час, який він усе ще витрачав на догляд за конем, на якому вона б тепер так рідко їздила. Зрештою, Пейшенс принаймні побралася з чоловіком, якого любила, і мала кілька років щастя, хоч і скаламучених політичними інтригами. Хай там як, але це були роки щастя. А що б мали ми з Молі? Лише те, що тепер має Баріч? Вона сперлася об мене, а я довго тримав її в обіймах. Оце і усе. Але чомусь у меланхолії того вечора ми були такими близькими, як це давно вже не траплялося. Розділ 21. Темні дні. Король Ейод Гірський посідав трон Гірського королівства упродовж усіх років червоних кораблів. Смерть його старшого сина Раріска заставила ійодову доньку Кетрікен єдиною спадкоємицею гірського престолу. Згідно з місцевими звичаями, після батькової смерті вона мала стати гірською королевою чи жартовною, як її там називали. Таким чином, її шлюб зверяті не тільки забезпечив нас союзником, що охороняв наші тили в ті неспокійні роки, але й уселяв надію остаточного прилучення сьомого герцогства до королівства шести герцогств. Те, що гірське королівство межувало лише з двома внутрішніми герцогствами – Тілтом і Феро, робило перспективу будь-якого розпаду королівства на дві частини, особливо клопіткою для Кетрікін. Вона була вихована як жертовна, і обов'язок перед народом був у житті найважливішим. Відколи вона стала дружиною Веріті та королевою в очікуванні, народ чистий герцогств став її власним. Але королеві завжди лежали на серці – те, що після батькової смерті її гірський народ знову вимагатиме її як жертовної. Чи зможе вона виконувати цей обов'язок, якщо б Ферроу Тілт стали між нею та людьми, як не частина шести герцогств, а як ворожий народ? Наступного дня дуже штормило. Це було одночасно і добре, і зле. За такої погоди можна і не остерігатися піратів уздовж узбережжя, але ця ж погода тримала разом неспокійну та розрізнену групу солдатів. У самісінькій твердині Бернс був настільки ж помітним, наскільки регал невидимим. Коли б я не заглядав до великої зали, герцог Бронді був там і неспокійно проходжувався, або ж холодно вдивлявся в одне із розпалених вогнищ. Доньки трималися біля нього, як сторожа зі сніжних котів. Целеріті і Фейт були ще молодими, а їхні нетерплячість і гнів виразніше проявлялися у них на обличчях. Бронді попросив у короля офіційної аудієнції. довше він чекав, то більшої зневаги йому було завдано. Зволікання заперечувало важливість того, що його сюди привело, а постійна присутність герцога у великій залі була для його супутників виразним знаком того, що король досі не зволив з ним побачитися. Я дивився, як казан поступово закипає, і міркував, кого ж найбільше ошпарить, коли окріп поліляться через край. Я саме в четверте обережно оглядав кімнату, коли там з'явилася Кетрікін. Одягнена вона була просто у довгу пряму пурпурову сукню, там яку білу накидку з широкими рукавами, які повністю закривали її руки. Довге волосся вільно спадало на плечі. Увійшла зі звичним для себе браком церемоніальності випереджувана тільки розмирі своєю маленькою покоївкою і в супроводі лише леді Модесті та леді Гопфул. Навіть тепер, ставши трохи популярнішою між шляхетних дам, королева не забувала, що ці дві жінки першими виявили їй свою прихильність, коли вона була самотньою. Отож, часто вшанувала їх, роблячи своїми компаньонками. Навряд чи герцог Бронді розпізнав свою королеву в очікуванні у скромно вдягненій жінці, що відразу ж підійшла до нього. Вона усміхнулася і привіталася з ним, узявши його за руку. То було звичайне гірське вітання із друзями. Сумніваюся, що сама вона зрозуміла, яку честь йому виявила, або ж як цей простий жест винагородив його за години очікування. Я певний, що ніхто, крім мене, не помітив утоми на її обличчя чи додаткових кіл під очима. Фейт і Целеріті були негайно ж причаровані такою увагою до їхнього батька. Чистий голос Кетрікін лунав у всій залі, безсумнівно чутний біля кожного каміна, як вона й хотіла. «Я сьогодні двічі відвідувала нашого короля. Шкодую, що обидва рази він не здужав. Сподіваюся, що довге очікування вас не втомило. Я знаю, що ви хочете безпосередньо порозмовляти з королем про вашу трагедію і про все, що слід зробити, аби допомогти нашим людям. Але подумала тим часом, доки він відпочиває, ви, можливо, захотіли б приєднатися до мене, аби підкріпитися». «Це було б для мене приємністю, пані Королево», – обережно відповів герцог Бернсу. Вона вже багато зробила, щоб розгладити його пом'яті пір'їни. Але Бронді був не з тих, кого легко причарувати. «Я рада», – відповіла Кетрікін. Вона обернулася і злегка схилилася, щось прошепотівши розмірі. Маленька служниця кивнула, відвернулася і побігла, наче кролик. Усі помітили її відхід, але за кілька хвилин вона вже й повернулася на чолі процесії «Челяді». Внесено стіл і поставлено біля великого каміна, розстелено білосніжну скатертину, а посередині розставлено посудину з одним із мініатюрних садочків кетрікін. Тоді продефілювали вервичка кухонних слуг, кожен з яких викладав на стіл таріль чи ставив келих вина, чи солодощі, чи пізні осінні яблука у дерев'яній мисці. Усе це було так чудово уряджено, що здавалося майже магічним. Кетрікін жестом попросила своїх дам приєднатися, а тоді, помітивши мене, покликала кивком голови. Запросила й кількох з-поміж тих, що сиділи біля інших камінів, керуючись при цьому не їхнім походженням чи достатком, а вибором тих, кого, як я знав, вважала цікавими. Серед покликаних був Флеч, Наконечник Стріли, що знав силу вселену мисливських історій, та Шелс Мушелька, привітна дівчинка-ровесниця дочок Бронді. кадрікен сіла праворуч герцога та, думаю, знову не зрозуміла, яку честь вона йому цим виявила. Коли гості трохи поїли і утішилися розмовою, вона дала знак Мелов, щоб тихіше вдаряв по струнах. Звернулася до Бронді і просто сказала. «До нас дійшли тільки голі факти з привезених вами новин. Ви не поділитеся з нами тим, що спіткало ферія?» Герцог ненадовго завагався. Він мав скласти скаргу королю, щоб той вислухав і вчинив належні дії. Але як можна відмовити свої королеви в очікуванні, що повелася з ним так ласкаво? На мить опустив очі, а коли заговорив, то його голос звучав хрипко від невдаваних емоцій. «Моя пані королева, ми і зазнали тяжкого болю», – розпочав Бронді. Усі голоси за столом враз затихли. Усі очі звернулися до нього. Я помітив, що всі вибрані королевою були уважними слухачами. Відколи він розпочав свою оповідь, при столі не чутно було жодного іншого звуку, окрім тихих співчутливих вигуків чи гнівного гудіння через скояне піратами. Розповідаючи, герцог один раз зупинився, а тоді, очевидно, щось вирішив і повів далі, як вони посилали прохання про допомогу і даремно чекали би до якоїсь відповіді. Королева вислухала, не перебиваючи і не заперечуючи. Коли розповідь про недолю його народу добігла кінця, помітно було, що тягар герцога Бронді виразно полегшав завдяки самій тільки змозі все повідати. Кілька довгих хвилин усі мовчали. «Багато з того, що ви розказали, стало для мене новиною», – тихо мовила Кетрікін. «І все це недобре. Я не знаю, що на це скаже наш король. Вам доведеться почекати, щоб вислухати його слова. Але про себе я скажу, що серце моє переповнене болем за мій народ. І гнівом. Обіцяю, що кривди не зостануться без уваги. Мій народ не залишиться безпритульним у зимову стужу». Герцог Бронді Беринський дивився у свою тарілку і грався краєм скатертини. Підвів погляд, а в його очах з'явився вогонь, але й жаль теж. Коли заговорив, його голос був рішучим. «Слова. Це все лише слова, моя пані королево. Людфері не зможе ні наїстися цими словами, ні сховатися під ними, коли западе ніч». Кетрікін глянула йому просто в очі. Щось здавалося, напружилося в ній. «Що ж, я знаю правдивість сказаного вами, але слова – це все, що можу вам зараз запропонувати». Коли король настільки подушчує, щоб з вами зустрітися, ми побачимо, що можна зробити для ферії. Бронді схилився до неї. Я маю питання, моя королева, і моя потреба у відповіді майже така ж сильна, як у грошах та людях. Чому наш заклик по допомогу залишився даремним? Чому корабель, що мав нам допомогти, повернувся до себе додому? Голос Кетрикін трохи здригнувся. На ці питання я не маю відповіді, сер. І ганьбою для мене є в цьому зізнаватися. Жодне слово про вашу ситуацію не дійшло до моїх вух, поки не приїхав верхи ваш юний вісник. Її слова викликали в мене сильне побоювання. Чи годиться королеві зізнаватися в цьому Бронді? Можливо, це було політично нерозумним. Але я знав, що Кетрікен ставить правду понад політику. Бронді довго дивився її в обличчя, а зморшки довкола його вуст поглибилися. Він спитав сміливо, але тихо. Хіба ж ви не королева в очікуванні? Зустрівшись із його поглядом, очі Кітрікін посіріли на сталь меча. Я королева? Ви питаєте, чи не обманюю я вас? Тепер настала черга Бронді відвести очі. Ні, ні, моя королева, я не смів би такого і подумати. Мовчання затяглося. Не знаю, чи Кітрікін дала Мелу якийсь непомітний знак, чи він керувався власною інтуїцією, енергійно вдаривши по струнах. Замить його голос завів зимову пісню повно ударних нот і різких завивань. Минуло понад три дні, перш ніж Бронді нарешті покликано до королівських покоїв. Весь цей час Кетрікін намагалася вигадати якісь розваги, але складно розважити людину, всі думки якої зосереджені на нещастях її герцогства. Він був чимним, але неуважним. Його друга донька Фейт швидко подружилася з Шелс і, здавалося, забувала, бодай, частину клопотів у її товаристві. Натомість Селеріті трималася біля батька, а її темно-сині очі, зустрічаючись із моїми, були ніби рани. Під цим поглядом я зазнав суперечливих емоцій. З одного боку, відчував полегшення, що вона не сприймала мене за особу, на яку мусить звертати особливу увагу. Але водночас знав, що ця прохолода до мене відбиває теперішнє ставлення її батька до всіх мешканців Оленічого замку. Я задоволено вітав те, що мною нехтували, але й страждав, бо не заслужив цього. Сподівався, що це нерішуче становище закінчиться, коли нарешті надійде виклик і Бронді поспішить до короля. Королеву Кетрікін не покликано на раду, і я певний, що не єдиний це помітив. Я так само запрошений теж не був присутнім. Але не часто трапляється, щоб королеву понижено до суспільного ступеня і небожа бастарда. Кетрікін зберігала спокій і продовжувала показувати герцогівнам та Шелс гірську техніку переткання вишивки на мистинками бісеру. Я сидів біля столу, але сумнівався, що рукоділля поглинало їхні думки більш ніж мої. Чекали недовго. Не минулої години, як герцог Бронді знову з'явився у великій залі з усією люттю та холодом штормового вітру. «Пакуй наші речі!» – наказав він Фейт. «Ацелеріті!» Звели нашій охороні бути готові до від'їзду впродовж години. Дуже сковано вклонився королеві Кетрікен. Моя королева, вибачте за розлуку, оскільки Дім провісників не пропонує нам жодної допомоги, Бернс тепер мусить сам прямувати до власної мети. Справді, я розумію вашу потребу поспіху, серйозно відповіла Кетрікен. А все-таки вимагаю від вас не більше, ніж співучасті у ще одній трапезі. Не варто виїжджати в подорож наче час серця. Скажіть мені, чи любите ви сади?» Це питання було звернене як до герцога Бернсу, так і до його дочок. Вони глянули на батька. Замить він чемно кивнув. Обидві доньки обережно зізналися Кетрікін, що люблять сади. Але помітне їх було здивування. «Сади? узимку під час забивання бурі?» Я розділяв їхні вагання, тим паче, що в цю мить Кетрікін вказала на мене. «Фіце-чіверлі!» Ввели моє бажання. Розмарі, йди за лордом Фітсом Чиверлі до кухонь. Наготуй їжу, яку він тобі вкаже, і принеси її до саду королеви. Тим часом я проведу туди наших гостей. Я в розпачі витріщився на кетрікін. Ні, не туди. Навіть сам підйом на вежу був обтяжливим, не кажучи вже про те, щоб винести чашки з чаєм нахльостану штормом вершину вежі. Я не міг збагнути, про що йдеться. Усмішка, якою вона відповіла на мій неспокійний погляд, була такою ж відвертою та спокійною, як усі бачені мною у неї. Взявши герцога Бронді по-під руки, вона вивела його з великої зали, а герцогівни і дами-королеви йшли позаду. Я повернувся до розмирі і змінив її накази. «Знайди для них теплу одежу і до жених. Я сам займуся їжею». Дитина весело помчала, а я тим часом поспішив на кухню обережно сповістив Сару про нашу раптову потребу, а вона швидко наготувала для мене таріль розігрітих тістечок і ще гарячого вина. «Віднеси це сам, а я зараз вийду більше з хлопцем». Я сам собі усміхався, забравши тацю і поспішаючи з нею до сади королеви. Сама королева могла називати мене лордом Фіцем Чиверлі, але кухарка Сара не задумувалася, вручаючи мені тацю з їжею. У цьому була якась дивна розрада. Я піднявся сходами так швидко, як лише зумів, а тоді зупинився на горішньому майданчику перевести дух. Приготувавшись до зустрічі з дощем і вітром, штовхнув двері. Вершина вежі була такою безрадісною, як і я сподівався. Дами-королеви, доньки Бронді та Шелс скольсюрбилися під благеньким пикриттям, яке давав їм закуток між стінами і шматок полотна, напнутий минулого літа для затінку. Це все вкупі трохи гамувало вітер, як так захищало від холодного дощу. У цьому жалюгідному сховку стояв малий столик, де я й примостив тацю з теплою їжею. Розмирі затишно вкудана задоволено усміхнулася, поцупивши тістечко з краю таці. Леді Модестія взяла на себе провід у роздаванні їжі. Так швидко, як тільки вмів, я взявся до кубки гарячого вина для королеви і герцога Бронді та приєднався до них, наче щоб їм прислужити. Вони стояли на самому краю парапету, споглядаючи з понад зубчастої стіни на відкрите море внизу. Вітер збив море на білу піну і бавився морськими чайками, жартома зводячи на нівець пташині спроби злетіти. Наблизившись, я помітив, що вони тихо розмовляють, але ревіння вітру не дало мені змоги підслухати. Шкодував, що не здогадався взяти плаща для себе. Майже одразу ж змок до рубчика, а вітер здмухував тепло, яке моє тіло витворяло, тремтяче. Поприклацання зубів я намагався усміхатися їм, подаючи вино. «Вам знайомий, лорд Фьюц Чіверлі?» – спитала Кетрікін Бронді, коли вони приймали в мене вино. «І справді я мав приємність пригощати його за своїм столом», – запевнив її Бронді. З його крислотих брів стикали краплю дощу, а вітер тріпотів його вояцьким хвостом. «Раз так, то чи не заперечили б ви, якби я попросила його приєднатися до нашої розмови?» Попри дощ, який її промочив, королева говорила так спокійно, наче ми ніжилися під вісняним сонцем. Я спитав себе, чи розуміє Кетрікін, що Бронді сприймає її прохання як замаскований наказ. «Я охоче привітаю його поради, якщо ви вважаєте, що він може поділитися з нами мудрістю, моя королева», – підтвердив Бронді. «Я на це і сподівалася, фіце -чіверлі. Візьми собі вина і приєднайся до нас». «Як зволить моя королева?» Я низько вклонився і слухняно поспішив виконати наказ. Мій зв'язок із веріття ставав усе непевнішим, що більше часу минало і що далі він від'їжджав, але в цю мить я відчував поштовхи його палкої цікавості. Поквопом повернувся і став поруч зі своєю королевою. «Не можна скасувати того зла, яке вже сталося», – сказала королева, коли я повернувся. Мені боляче, що ми не мали змоги захистити наш народ. Але якщо не можна відвернути того, що вже зробили морські розбійники, то, може, я принаймні допоможу нашим людям сховатися від зимових штормів. Ось це я прошу вас забрати з руки і від серця їхньої королеви. Я зауважив, що вона нічого не сказала про, очевидну відмову короля Шрюда. Пильно на неї дивився. Вона рухалася спокійно, а водночас обдумано, Закотила вільний білий рукав, уже мокрий від холодного дощу, Незважаючи на цей дощ, оголила свою білу руку, відкривши змійку браслета із золотого дроту, повутину якого де-найде були вплетені темні опали її рідних гір. Я вже раніше бачив темний зблизь гірських опалів, але ніколи не натрапляв на камінці такого розміру. Попри це вона простягла мені руку, пропонуючи розстебнути замочок, і без вагань зняла з руки коштовну прикрасу. З другого рукава витягла маленький оксамитний мішечок. Я роззяв був рота, а вона тим часом поклала в мішечок браслети, тепло всміхнулася герцогу Бронді, втиснувши той мішочок йому в руки. «Це від вашого короля в очікуванні і від мене!» – тихо сказала вона. Я не силу переборов пориб верити кинутися до її ніг і заявити, що вона надто царствена для його незугарної любові. Бронді дякував, затинаючись від здивування, і запевняв, що не змарнує жодного пеня з їхньої вартості. У фері знову постануть міцні думи, а тамтешній народ благословлятиме королеву за її доброту. Раптом я зрозумів вибір саду королеви як місця зустрічі. Це був дарунок королеви, незалежний від того, що могли сказати Шарют чи Регал. Зроблений Кітрікін вибір, місця і спосіб обдарування Бронді робили це для нього ясним. Вона не казала йому зберігти все в таємниці, не мусила цього робити. Я подумав про смарагди, сховані в кутку моєї скрині, але Веріті мені мовчав. Я не зробив жодного руху, щоб їх принести. Сподівався побачити, як Вереті одного дня накладе їх на шию своєї королеви. Крім того, я не хотів применшити значущість її дару бронді, додавши ще один від бастарда, а інакше зробити це не міг. Ні, вирішив я, нехай дар королеви та її шляхетність залишаться в його пам'яті неперевершеними. Бронді відвернувся від королеви, щоб приглянутися до мене. «Моя королева, здається, ви обдаровуєте цього юнака значною пошаною, втаємничуючи його у ваші наради». «Так і є», – поважно відповіла Кетрікін. «Він завжди виправдовував мою довіру». Бронді кивнув головою, наче щось подумки підтверджуючи. Дозволив собі ледь усміхнутися. Моя молодша донька Целеріті була дещо занепокоєна листом від лорда Фіца Чіверлі. Особливо ж тому, що старші сестри відкрили призначений її лист і знайшли там чимало такого, чим дражнили її. Та коли вона прийшла до мене зі своїми побоюваннями, я сказав їй, що мало хто так щиро зізнається у тому, що може бути витломана чи не як вада, Лише хвалько запевняє, наче без жодного страху кидається в битву. І не хотів би я довіряти людині, що вбиває, не почуваючи потім здригання серця. Що ж стосується твого фізичного здоров'я, тут він зненацька плеснув мені по плечі, то літо тягання весла і махання сукирою пішло тобі на користь. Його яструбинний погляд прошив мене. Я не змінив своєї думки про тебе, Фіці Чиверлі. І Целеріті теж. Я хотів би, щоб ти був цього певний. Я промовив слова, про які знав, що мушу їх сказати. «Дякую вам, сир!» Він озирнувся через плече. Глянувши в тому ж напрямку, я побачив, що крізь потоки рвучкого дощу на нас дивиться Целеріті. Її батько злегка кивнув, а тоді її усмішка сяйнула, як сонце з-поміж хмар. Фейт, що стежила за нею, щось сказала, а Целеріті почервоніла і дала сестрі Штурхана. «Тут Бронді кинув мені фразу, від якої мої нутрощі скрижаніли». Можеш попрощатися з моєю донькою, якщо захочеш. Мало було речей, яких я хотів би менше, але не міг зруйнувати того, що так старанно створила Кетрікін. Тож я вклонився, перепросив і змусив себе перейти через залитий дощем сад, щоб порозмовляти з Целеріті. Фейт і Шелс одразу ж відступили, чоправда не аж надто далеко, а так, щоб можна було за нами спостерігати. Я вклонився згідно з найвищими вимогами Куртуазії». «Леді Целеріті, мушу ще раз подякувати за надісланий вами сувій», – незграбно промовив я. «Моє серце колотало, я певен, що її серце теж хоча з зовсім іншої причини». Вона посміхнулася мені крізь струмені дощу. «Я рада, що змогла його надіслати і тішуся з вашої відповіді. Батько пояснив мені вашого листа. Сподіваюся, ви не сприймаєте за помилку, що я йому показала». Не розуміла, чому ви так себе применшуєте. А він сказав, чоловік, який мусить сам себе схвалити, знає, що ніхто інший цього не зробить. Потім він розповів мені, що немає кращого способу пізнати море, аніж сидячи при корабельному веслі. І що ж, за молодою його зброєю теж завжди була сокира. Пообіцяв мені та моїм сестрам, що наступного літа у нас буде власний човен, і ми зможемо виходити в море за гарною погодою. Зненацька вона здригнулася. Я надто багато наговорила, ні? Зовсім ні, моя пані, – тихо запевнив я її. Волів, щоб вона говорила. Моя пані, – пошепки повторила вона, а тоді почервоніла так несамовито, наче б я її поцілував. Я відвернувся від неї лише для того, щоб постати перед широко розплющеними очима Фейт та її ротом, який від скандалічної насолоди прибрав форми літери О. Уявивши, що вона собі навигадувала про мою розмову із її сестрою, я теж залився краскою. На вигляд мого рум'янця вони з шелс вибухнули сміхом. Здавалося, що минула вічність, перш ніж ми покинули бити бурею сад королеви. Наші гості вирушили до своїх кімнат, щоб змінити промоклий одяг і заодно приготуватися до подорожі. Я теж пішов до себе і перевдягнувся. Зробив це поквапом, щоб не пропустити жодної подробиці їхнього від'їзду. Я був на зовнішньому подвір'ї і бачив, як Бронді та його варта сідають на коней. Була там і королева Кетрікен у своєму вже звичному пурпурі з білим. І почесна варта теж. Королева стала біля коня Бронді, щоби з ним попрощатися, а він, перш ніж піднятися в седло, опустився на одне коліно і поцілував їй руку. Промовлено було кілька коротких слів, і я їх не розчув, але королева усміхнулася, коли вітер закинув волосся їй на обличчя. Бронді та його загину рушили просто в пащу бурі. У тому, як він тримався, помітний був гнів, але його поклін королеві показав мені, що не все ще втрачено. Целеріті та Фейт обидві озирнулися у мій бік, від'їжджаючи, а Целеріті ще й відважилася помахати рукою на прощання. Я відповів їй таким самим жестом. Стояв і дивився, як вони їдуть, і мерз від чогось гіршого за дощ. Сьогодні я підтримав Веріті та Кетрікін. Але чого це мені коштувало? Що я зробив із Целеріті? Чи, може, Молі мала тоді цілковиту рацію? Пізніше того вечора я пішов скласти вирази поваги своєму королю. Він мене не кликав. Я не збирався розмовляти з ним про целеріті, ідучи питав себе, чи то веріті в мене всього прагнув, чи то моє власне серце перестерігало мене, щоб я його не покидав. Волес неохоче мене впустив, суворо попереджаючи, що король ще не зовсім добре почувається, щоб я його не втомлював. Король Шарюд сидів перед вогнищем. Повітря в кімнаті було повне димку, блазень, обличчя якого все ще являло собою неординарний пейзаж у лілово-синіх тонах, примостився біля корелевських ніг. Мав щастя, опинившись нижче рівня дошкульного диму. Мені пощастило менше, бо довелося всістися на низький стілець без спинки, який волес турботливо мені наготував. Через кілька хвилин після того, як я назвався і сів, король обернувся до мене. Якусь мить дивився непевним поглядом, а голова його погойдувалася на шиї. «А, віць!» – із запізненням привітався він. «Як твої уроки? Чи майстер Федверн задоволений твоїми успіхами?» Я зиркнув на блазня. Той не глянув мені в очі, а похмура розворушив вогонь. «Так», – тихо сказав я. «Він каже, що у мене гарний почерк». «Це добре». Хороше письмо – це те, чим людина може пишатися. А що з нашою умовою? Чи я дотримав слово? Це була наша стара літання. Я ще раз обдумав умови, які король мені запропонував. Він мене годує, одягає, дає у світу, а взамін має мою цілковиту вірність. Я усміхнувся, почувши знайомі слова. Але горло мені стиснулося від думки, як звівся нині весь чоловік, що їх казав, і чого вони мені коштували. «Так, мій королю, дотримали!» – тихо відповів я. «Добре. Тепер дивись і ти дотримуй свого!» Він тяжко відкинувся на спинку крісла. «Дотримаю ваше Величність, пообіцяв я, а блазень, укотре ставши свідком цієї обітниці, заглянув мені в очі. Кілька хвилин у кімнаті панувала тиша. Лише вогонь потріскував. Тоді король сів, наче якийсь звук змусив його прокинутися з дрімоти. Розгублено оглянувся. «Веріті? Де Веріті?» Він виїхав у подорож мій королю, шукати допомогу у старішин, щоб відігнати червоні кораблі від наших берегів. «А, так, звичайно, звичайно, виїхав. Але я на мить подумав...» Він знову відкинувся на кріслі. А тоді всі волосинки на моїй шкірі стали дибки. Я відчував, як він, непевнено скілить, розфокусовано гублячись. Його свідомість тяглася до моєї, наче старець, що шукає підпори. Я вважав, що він більше не може скілити, що його дар вигорів багато років тому. Веріті казав мені колись, що Шрюд використовує свій талант, але робить це зрідка. Я не сприйняв цих слів усерйоз, вважаючи їх проявом його синівської вірності. Але примарний скіл торсав мої думки, як невмілі пальці торсають струни арфи. Я відчув, як нічний окей насторожився від цього нового вторгнення. «Тихо!» – попередив я його. Зненацька мені сяйнула думка, від якої перехопила дух. Чи може це Веріті всередині мене її підказав? Я відкинув усі застереження, нагадав собі, що саме обіцяв цьому чоловікові багато років тому. Цілковиту вірність. «Мій королю?» – спитав я дозволу, пересунувши свого стільчика ближче до його крісла. Узяв його зів'ялу руку в свою. Це було наче стрибок у бистру річку. «Ах, Веріті, мій хлопчик, гості! Якусь мить я бачив в Вереті, як король Шрюд досі його бачив. Круглили хлопець, восьми-девіти років, більше дружелюбний, ніж розумний, не такий високий, як його старший брат Чиверлі, але надійний і симпатичний принц, ідеальний другий син, не надто амбітний, не надто вимогливий. Потім я наче ступив крок з річкового берега, поринувши в чорне рвучке рівіння скілу. Раптом побачивши світ очима Шрюда, втратив орієнтацію. Край його поля зора були розмитими. Якусь мить я бачив веріті, що втомлено пробираються крізь сніги. «Хто це? Фіц?» Тоді мене закрутило і понесло до серця болю ж короля Шрюда. Скіл занурив мене в глибину туди, куди насягали зілля і кадіння, і там, де мене опалила його агонія. Цей біль повністю наростав, підіймаючись уздовж хребта до черепа, штовхаючи перед собою твердий предмет, який годі було зігнорувати. Усі його рішення були поглинути болем, що надавав йому думати, що змушував його вбивати тіло і розум зіллями та кадіннями, аби сховатися від цієї муки. Але в глибині свого затуманеного розуму король усе ще жив і шаленів у своїй в'язниці. Дух усе ще був там, змагаючись із тілом, яке більше йому не підкорялося, і з болем, що поглинув останні роки його життя». Клянуся, що я бачив його молодого мужчину, може, на рік чи два старшого від мене самого. Волосся у нього було таким же густим і неслухняним, як у веріті, очі широко розплющеними і жвавими, а єдині лінії на його обличчі прорисовувала щира усмішка. Отаким шарюд усе ще був у своїй душі. отим молодиком, пійманим у пастку і доведеним до розпачу. Він піймав мене, дико питаючи, чи є якийсь вихід. Я відчував, що тону схоплений ним. Тоді, начебто, зливалися дві ріки. Інша сила вдарилася в мене, закрутила і понесла з течією. «Хлопче, тримайся!» Здавалося, що сильні руки підхопили і підтримали мене, впливши окремим пасмом у скручену тузку, яку ми утворювали. Батьку, я тут! Ти мене потребуєш?» «Ні, ні. Усе таке ж, як було останнім часом, але веріті...» «Так, я тут!» «Бернс більше нам невірний!» Брондів пустив у своїй пристані червоні кораблі в обмін на безпеку своїх селищ. Він від нас відвернувся. Діставшись додому, ти мусиш...» Думка заблукала і втратила силу. Батьку, звідки ці звістки?» Я відчув раптовий вічай Вереті. Якщо те, що сказав Шрюд, було правдою, Бакі б не мав надії пережити зиму. «Регал має шпигунів. Вони повідомляють його, а він мене...» Тим часом це мусить бути таємницею, доки ми не наберемося сили, щоб ударити по Бронді. Або доки не вирішимо покинути його тим, його друзям із червоних кораблів. Так, це план Регала. Відтиснути червоні кораблі від герцогства Бак, а тоді вони повернуть на Бронді і самі його покарають. Бронді навіть вислав фальшивий заклик про допомогу, щоб заманити наші військові кораблі в паску і знищити їх. Невже це можливо? Усі Реголові шпигуни це підтверджують. Боюся, що ми не можемо більше довіряти твоїй дружині чужеземці. Коли Бронді був тут, Регал зауважив, як вона зустрічалася з ним і знаходила приводи для розмови віч-навіч. Він боїться, що вона змовляється з нашими ворогами, аби вчинити переворот. Це не так! Сила цього заперечення пронизала мене, як вістря меча. Клянусь, я загублений і безпорадний знову тонову повеність скілу, що текла крізь мене. Веріті відчув це і ще раз мене заспокоюв. Мусимо бути обережними з хлопцем. Він не настільки сильний, щоб так його використовувати. Батьку, благаю тебе. Вір моїй королеві. Я знаю, що вона не обманює. І будь обережним з тим, що сповіщаю тобі регалові шпигуни. Пристав шпигунів до шпигунів перш, ніж почати діяти на основі їхніх звітів. Порадься з Джейдом. Пообіцяй мені це. Я не дурень, Веріті. Я знаю, як отримати мій трон. Добре. Тоді добре. Розпорядися, щоб про хлопця подбали. Його цьому не навчено. Потім хтось ухопив мене за руку, наче витяг із палючої печі. Я схилився вперед, затиснувши голову між колінами, а світ вирував довкола мене. Почув, як король поруч зі мною тяжко дихає, ніби після змагання збігу. Блазень втис мені до рук келих вина, а сам повернувся до короля, потроху вливаючи йому в рот вино, яке він відпив маленькими ковтками. А тоді усе перекричав вимогливий голос Волоса. «Що ти зробив з королем?» «Це з ними обома», – вкрай перелякано відповів блазень. «Сиділи собі разом тихо і мирно, а тоді раптом це! забери звідси ці кляті кадильниці! Я боюся, що ти вбив їх обох! Тихо, блазню! Не приплутуй до цього мого лікування!» Але я відчув поспіх у кроках Волоса, коли він обходив кімнату, гасячи пальцями гноти запалених кадильниць або закриваючи їх бронзовими кришками. Замить вікна було широко розчинено, у крижану зимову ніч. Холодне повітря мене заспокоїло. Мені вдалося сісти і відпити ковток вина. Поступово мої органи чуття повернулися під мою владу. Попри це, я все ще сидів, коли Регал увірвався в кімнату, вимагаючи пояснити, що сталося. Він звернув це питання до мене, бо Блазен допомагав волосу вкласти короля в ліжко. Я тупо похитав головою, а того, що голова мені не йде обертом, навіть не мусив вдавати. «Що з королем? Він одужає?» – гукнув він до волоса. Той негайно ж підбіг до Регала. «Він, схоже, отямився, принце Регале. Не знаю, що його зламало, не було жодного знаку боротьби, але він такий утомлений, наче бігав на випередки. Його здоров'я не витримає таких потрясінь, мій принце». Регал пильно глянув на мене. «Що ти зробив з моїм батьком?» – крикнув він. «Я... нічого». «Будай це правда. Хай щоб трапилося, зробили це король і веріті». «Ми спокійно розмовлялись, ненацько я відчув якийсь натиск. Тоді приголомшення, ослаблення, наче непритомність». Я глянув на волосся. «Це міг бути димок?» «Можливо», – жалісно зізнався він. Нервово глянув на темне, від люті обличчя Регала. «Я щодня мушу робити це сильнішим, щоб взагалі подіяло, а він далі нарікає, що «МОВЧАТИ!» – заревів регал, перебивши його. Тицнув на мене, наче я був купою сміття. «Забери його звідси! а потім повертайся сюди, щоб зайнятися королем». У цю мить Шрюди застогнав у вісні, а я знову відчув легеньке, мов пір'ячко погладжування скилом. Мені по шкірі пішли мурашки. «Ні, Волосе, іди до короля негайно. Блазню, забирай звідси бастарда і впросте, щоб серед слух не було жодних розмов про це. Якщо мою заборону порушать, я про це знатиму. Тепер поквапся. Моєму батькові зле». Я думав, що сам можу підвестися і піти, але виявилося, що мені потрібна допомога Блазня, принаймні, щоб устати. Уже звівшись на ноги, я, непевно, похитувався, почуваючись, наче б ішов на ходулях. Стіни то маячили зовсім близько, то відсувалися, а підлога легенько погойдувалася, як палуба корабля при невеликих хвилях. «Тут я сам упораюся, сказав я Блазневі, коли ми вже вийшли за двері. Він заперечно похитав головою. «Ти надто беззахисний, щоб залишати тебе зараз самого». Тихо сказав він мені, а тоді підхопив мене під руку і почав якусь безглузду промову. Допоміг піднятися сходами і підійти до дверей, що сили стараючись, щоб ми при цьому були схожими на пару сердечних друзів. Не замовкаючи ні на мить, чекав, доки я відчинив двері, а потім увійшов слідом за мною. «Кажу ж тобі, у мене все гаразд», – трохи роздратовано сказав я. Усе, чого мені хотілося, – це лягти в ліжко. «У тебе? А що з моїм королем? Що ти з ним зробив?» «Я нічого не зробив», – проскрипів я, сідаючи в ногах ліжка. «У голові мені почало пульсувати. Чай з ельфійської кори. Саме він мені потрібен, а я її не мав». «Зробив. Ти попросив у нього дозвол, а тоді взяв його за руку. А вже за мить ви обидва спали, як виконати на берег риби». За мить? «Для мене цей час тягся годинами. Я думав, що минув увесь вечір». «Не довше, ніж три удари серця». «Ох». Я з тискронні долоні, мене, намагаючись стулити голову до купи. І чому Баріч виїхав саме тепер? Я знав, що в нього могла бути ельфійська кора. Білі змусив мене спробувати. «Маєш трохи ельфійської кори? Для чаю?» «Я? Ні. Але міг би попросити трохи в лесі. У неї сила села на всякого зілля. Ти міг би?» «Що ти зробив із королем?» Запропонований ним обмін був цілком прозорим тиск у моїй голові наростав, вичавлюючи мені очі з орбіт. «Нічого», – просопів я. «А що він зі мною зробив, нехай скаже він сам, якщо захоче. Цього тобі досить?» Мовчання. «Можливо. Тобі справді болить?» Я повільно вклався на ліжко, навіть опустити голову в було боляче. «Я скоро повернуся», – запевнив він. Я почув, що двері моєї кімнати відчиняються і зачиняються. Нерухомо лежав, заплющивши очі. Поступово те, що я почув, почало складатися в цілість. Попри біль, посортував інформацію. Регал мав шпигунів. Або твердив, що має. Бронді – зрадник. Або ж Регал твердив, що так проінформували його гіпотетичні шпигуни. Я підозрював, що Бронді був таким самим зрадником, як і Кетрікен. Ох, отрута розходилася тілом. І біль. Я раптом згадав той біль. Хіба ж Чейт не казав мені просто спостерігати, як мене навчено, щоб знайти відповідь на моє питання. А ця відповідь весь час лежала на поверхні. Якби ж я не був засліплений страхом перед зрадниками, змовами та отрутами, то здогадався б. Хвороба з'їдала короля Шрюда, точачи його зсередини. Він одурманював себе, захищаючись від болю. Намагався порятувати для себе якийсь закуток у свідомості, якесь місце, куди Біль не міг прийти і вигнати його звідти. Коли б хтось сказав це мені кілька годин тому, то висміяв би його. Але зараз, коли я лежав у ліжку, намагаючись тихо дихати, а найменший рух викликав у мене нову хвилю болю, я все зрозумів. Біль. Я сам вже за кілька хвилин послав блазня по Ельфільську кору. І тут я збагнув ще одне. Сподівався, що біль мене, і вже завтра я прокинуся, не відчуваючи його. А коли б я мусив протистояти йому решту мого життя, з певністю, що він поглине ті години, які мені зосталися. Нічого дивного, що Шрюд удався до наркотиків. Мій слух вловив, як двері відчиняються і тихо зачиняються. Коли ж я не почув, щоб блазень почав заварювати чай, то змусив себе розплющити очі. У дверях моєї кімнати стояли Джастін і Сирена. Завмерли на місці, начеб вступили до лігва дикого звіра. Коли я ледь ворохнув головою, щоб глянути на них, сирена справді розтулила губи, немов для гарчання. Нічноокий у мені загарчав у відповідь. Моє серцебиття прискорилося. Тут небезпека. Я намагався розслабити м'язи, щоб бути готовим до всяких дій, але біль, що тузав мою голову, наказував мені лише не ворушитись, не ворушитись. Я не чув вашого стуку, сказав я. Мій власний голос луною відбивався від черепа, а кожне слово мало червону облямівку. «Я не стукала», – різко відповіла сирена. Її чітко промовлені слова були для мене такими ж болісними, як удари. Я молився, щоб вона не здогадалася, яку владу має зараз наді мною. Молився, щоб повернувся блазень. Я намагався бути байдужим, наче лише тому залишався в ліжку, що вважав відвідані сирени незначущими. «Тобі щось від мене потрібно?» – це прозвучало грубо. Насправді, кожне слово надто дорого мені коштувало, щоб змарнувати, бодай одне. «Потрібно? Ніколи!» – глузливо відпивала сирена. До мене штовхався скіл. Незграбно. Це мене тицяв Джастін. Я не міг стримати тремтіння, яке мене прошило. Король скористався моїм мозком, залишивши його таким скривавленим, як свіжа рана. Незугарне скілення Джастіна було, наче дряпання свідомості котячими пазурами. «Закрийся!» – шепотів я вереті. Я намагався поставити свої захисні стіни, але не міг настільки зібратися з силами, щоб зробити це. Сирена посміхалася. Джастін пхався до мого розуму, як долоня, що занурюється в пудінг. Раптом мої відчуття змішалися. Він тхнув у моїй голові, він був огидно-жовто-зеленою гнилизною і звучав, як брязкіт остроги. «Закрийся!» – благав я Веріті. Він здавався доведеним до віччяю слабким, і я знав, що він з усіх сил намагається тримати вкупі розірвані шматки моєї свідомості. Він убиває тебе з чистої дурості, він навіть не розуміє, що робить. Допоможи мені! Відверіть і нічого. Коли моя сила зменшувалася, наш зв'язок слабним, як парфуми на вітрі. Мейз Грая! Джастін звалився назад, гримнув об двері моєї кімнати, аж голова йому підскочила. Це було чимось сильнішим за відштовхування. Я не знав, що зробив Нічноокий з розумом Джастіна. Це була гібридна магія. Нічноокий скористався вітом завдяки мосту, створеному скілом. Він напав на тіло Джастіна з власної Джастінової свідомості. Руки Джастіна вхопилися за його горлянку, змагаючись із щелепами, яких він не міг упіймати. Кіхті дряпали шкіру і залишили червоні пруги під елегантною тунікою Джастіна. Сирена закричала, розтинаючи мене цим звуком, наче мечем, і кинулася до Джастіна, намагаючись йому допомогти. «Не вбивай! Не вбивай! Не вбивай!» Нарешті нічну мене почув. Відпустив Джастіна, відкинувши його, наче пацюка. Підійшов до мене і став на варті, охороняючи мене. Я майже чув його тяжке дихання. Зігрівався теплом його шкіри. Мені бракувало сили розпитувати, як саме це сталося. Я згорнувся, як щеня, сховавшись під його захистом. Знав, що ніхто не може пробитися крізь оборону нічного окого. «Що це було? Що це було? Що це було?» Істерично верещала сирена. Угубила Джастіна за сорочку і намагалася втримати того на ногах. На його шиї та грудях ще зоставалися бліді знаки, але, як я бачив, примруженими очима вони швидко зникали. Невдовзі не зосталося жодного сліду нападу нічного ока, крім мокрої плями, що розпливалася спереду Джастінових штанів. Його очі заплющилися. Сирена трусила неначе лялькою. «Джастіне, розплющ очі, Джастіне! Що ти робиш із цим чоловіком?» Мою кімнату заповнив сценічний голос блазні, який мав виражати обурення та здивування. Двері моєї кімнати позаду нього було широко розчинені. Покоївка, що саме минала їх з оберемком сорочок, вражено глянула на досередини, а тоді зупинилася, щоб повитріщатися. Мала дівчинка паж з кошиком, яка йшла за нею слідом, поспішила до одвірка і теж зазирнула. Блазень поставив свою тацю на підлогу і вийшов до кімнати. «Що це має означати? Він напав на Джастіна!» – хлипала сирена. На блазневому обличчі розлилася недовіра. «Він? Має такий вигляд, що не міг би напасти на подушку. Зате я бачив, як ти чіплялася до цього хлопця!» Сирена відпустила Джастіна, він упав її під ноги, мов шмаття. Блазень жаліслево глянув на нього. «Сердега! Вона намагалася оволодіти тобою соломіць? Не будь смішним. Обурилася сирена. «Це він!» – вказала на мене. Блазень пильно мене оглянув. «Це серйозне звинувачення. Кажи правдиво, бастарде. Вона справді намагалася на тебе присилувати?» «Ні. Мій голос був таким самим, як я. Хворим, виснаженим, приголомшеним. Я спав. Тоді вони тихо війшли в мою кімнату, потім...» Я звів брови і дозволив своєму голосу затихнути, не закінчивши фрази. «Думаю, що я цього вечора занадто нанюхався димку». «Я з цим погоджуюся!» – у голосі блазня лунала шляхетна огида. «Рідко я бачив таку непристойну хтивість!» Раптом блазень повернувся до глядачів у особі дівчинки та покоївки. «Це ганьбить увесь Оленічий замок! Виявити, що наші скілери отак поводяться! Наказую вам нікому про це не розповідати! Не дозвольмо розійтися пліткам!» Тоді так само різко повернувся до сирени і Джастина. Обличчя сирени було пурпурово-червоним, а рот обурено відкрився. Джастін сяк так підтягнувся, щоб бодай сісти, і так сидів їй біля ніг, погойдуючись. Тримався її спідниць, наче малюк, що спинається на ноги. «Я не відчуваю похоті до цього чоловіка», – холодно й чітко промовила вона. «І не нападала на нього». «Гаразд. б ви наробили, краще робіть це у своїх власних кімнатах», – суворо перебив її блазень. Навіть не глянувши на неї, ще раз відвернувся, підняв свою тацю і поніс її коридором. Побачивши, як віддаляється мій чай з ельфійської кори, я не міг стримати розпачливого стогону. Сирена обернулася до мене, і її губи скривилися у гримасі. «Я дістануся до дна!» – прогорчала вона мені. Я глибоко вдихнув. «Але у власних кімнатах, прошу!» Мені вдалося підняти руку і вказати на розчинені двері. Вона вилетіла, як буря, а Джастін пошкотельгав слідом. Покоївка і дівчинка Паш бридливо відсихнулися, коли вони повз них проходили. Двері моєї кімнати засталися прочиненими. Потрібне було неяби яке зусилля, щоб устати і піти їх зачинити. Власна голова здавалася мені окремою річчю, що непевно балансувала на плечах. Зачинивши двері, я навіть не намагався повернутися до ліжка, а просто зсунувся по стіні і сів, спершись спиною об двері. Почувався, як обдертий зі шкіри. «Мій брате, ти помираєш?» «Ні, але все болить». «Відпочивай, я стою на варті». Я не можу пояснити, що сталося пізніше. Випустив щось таке, що тримав усе життя, не розуміючи цього. Поринув у м'яку теплу темряву, у безпечне місце, тим часом як вовк пильнував, дивлячись моїми очима.